Tármáj, Vinettú. Második kötet. Old Death. Hetedik fejezet. Miért csaptam fel detektívnek? Vágtatva érkeztünk meg arra a helyre, ahol a Rio Bosco Redriverbe Red Riverbe ömlik. Izgatottan néztem körül abban a reményben, hogy egy apacs harcos vár ránk, aki hírt a Vinettúról. Nagy csalódásért, mert nem volt ott senki. Lábnyomokat találtunk ugyan, de nem volt benne köszönet. A nyomokat követve csak hamar megtaláltuk a két Kalmár holtestét, azokét, akikkel a Kajova falu közelében ismerkedtünk meg. Center gyilkolta meg őket, mint később Vinnettutól megtudtam. Center olyan vadul evezett, hogy egyszerre ért ide a traderrel és segédjével, holott ezek jóval előbb hagyták el Tango a faluját. Szenternek nem sikerült vinettú aranykincsét a forrón áhított nágetteket megkaparintania. Üres menekült, és amikor a kalmárokat megpillantotta, tüstént elhatározta, hogy kirabolja őket. Minden valószínűség szerint lesből lőtte le a két gyanútlan embert, aztán elhajtotta a megrakott összvéreiket. Vinettu mindezt a nyomokból olvasta ki, amikor ide ért. A gyilkos elég sokat kockáztatott, ennyi málhás állatot hajtani a szavannán keresztül elég nagy feladat egy ember számára. Sietnie is kellett, hiszen tudta, hogy üldözik, és nem volt ideje a karavány nyomait eltüntetni. Sajnos éppen esősre fordult az idő. A többnapos eső elmosta a távolabbi nyomokat, és vinettú kénytelen volt éles szeme helyett találgatásra bízni magát. hogy Szentör a legközelebbi fehér településen igyekszik a rablott zsákmányt értékesíteni. Vinetto sok időt veszített, de végre újra Szentör nyomára bukkant. Csak ugyanott járt az említett telepen, ahol mindent eladott, és egy jó lovat szerzett, melynek hátán kelet felé nyargalt. it elbúcsúzott harcosaitól, akik csak megnehezítették volna a hétpróbás gazember üldözését. Hazaküldte őket a Pueblóba és egyedül nyomozott tovább. Elég arany volt nála, hogy akár egy városban is elláthassa magát mindennel, ami szükséges. Nem felejtettem el Vinetto utasítását arra az esetre, ha a Rio Bosconnál nem kapok felőle hírt. Lovainkat észak felé fordítottuk, és az arkansason át a legrövidebb úton Saint Louis felé igyekeztünk. Fájta a szívem, hogy kedves jóbarátomat elveszítettem szemem elől, de tudtam, hogy őt most csak egy gondolat űzi és hajszolja, a bosszú. Este volt, amikor fáradtan megérkeztünk St. Louisba. Első dolgom természetesen az volt, hogy felkeressem öreg pártfogómat, Mr. herrit. Műhelyével lépve láttam, hogy Eszterga padja fölé hajol. Annyira elmerült munkájában, hogy az ajtó nyikorgása is elkerült a figyelmét. Jó estét, Mr. Harry! Üdvözöltem, mintha tegnap láttam volna utaljára. Jól halad a munka? Az öreg úr rám szemét, aztán felkiáltott. Ön az! Csak ugyanön! A házi tanító, a földmérő, az a híres old Shatterhand. A következő pillanatban megölelt és megcsókolt jobbról, balról. Megvártam, még kisé magához tér meglepetéséből és öröméből, aztán megkérdeztem. Old Shatterhand, honnan ismeri ezt a nevet? Honnan? Ha, már mindenki ismeri, az egész város beszél róla. Mr. White, a főmérnök hozta az első hírt. Nagy elismeréssel nyilatkozott őről, de ez semmi ahhoz képest, amit tú mondott nekem. Hogyan? Vinetú itt volt? Természetesen. Mi? Mikor? Három nappal ezelőtt. Őn sokat mesélhetett neki rólam és a puskáimról, így hát, ha már itt volt, felkeresett. Tőle hallottam a vadászatot, meg a szürke medve elejtését, mindent, mindent. Még azt is, hogy megválasztották tiszteletbeli törsvőnöknek. Más körülmények között boldogan hallgattam volna minden szavát, de most csak egy egyérdekelt, hogy mit tud Vinettúról. Faggatásomra elmondta, hogy Vinettú nem találta meg Szent Louisban. A jelek szerint New Orleans felé folytatta útját, és tud természetesen követte. Számomra azt az üzenetet hagyta hátra, hogy siessek utána, és reméli, hogy ott találkozunk. Nem mehetem rögtön utána, mert előbb rendeznem kellett hivatalos ügyeimet. Másnap korra reggel ott ültem már a ma bizonyos üvegajtó mögött, ahol valamikor tudtam nélkül vizsgáztatta geodéta ismereteimről. Hawkins, Stone és Parker is velem jött, de az öreg Harry bácsi sem akart otthon maradni. A vállalatnál beszámoltam mindenről. Kiderült, hogy csoportomból, rajtam és három társamon kívül senki sem maradt életben. Szem mindent elkövetett, hogy valami külön jutalmat sikarjon ki a számomra, de hiába. Bérünket rögtön kifizették, de egy dollárral sem többet. Bevallom bosszankodva adtam át nagy fáradtsággal készített és hazamentet rajzaimat és feljegyzéseimet. Az urak öt geodétát alkalmaztak, Négy odaveszett, és nem vették tekintetbe, hogy a munka elkészült, mert a másik négynek a feladatát is elvégeztem. Csalódva távoztam az irodából, csak az igaztalt, hogy a pénz, amit készhez kaptam, körülményeimhez képest így is jelentős összeg volt. Célom most az volt, hogy megtaláljam Vinettut. Egy New Orleans-i szálloda címét hagyta hátra részemre Mr. harry -nél. Udvariasságból megkérdeztem társaimat, velem tartanak-e. Azt felelték, szeretnék magukat egy kicsit St. Louis-ban kipihenni, amit nem vehettem tőlük rossz néven. Vásároltam néhány szükséges holmit, egy új ruhát, fehér nem üt mi egymást, és felkészültem az útra. Amit nem akartam magammal vinni, egyebek közt a nehéz medveülő puskát is Mr. adtam át megőrzésre. Pejkómat is St. louis hagytam, valamennyien azt hittük, hogy rövidesen visszatérek. De minden másképpen történt. Nem vettem számításba a politikai helyzetet, mely nagyon zűrzavaros volt. A polgárháború kellős közepén tartottunk. A rabszolgatartó déliek ereje gyengült, de még nem tört meg. Az északiak Grant tábornok vezetésével a Mississippi mentén vonultak délfelé. felé. admirális az északiak hajóhadával szétverte a déliek flottáját és elfoglalta New Orleans-t. Így szabaddá vált a hajózás a Mississippin végig. És azt hittem, könnyűszerrel lejutok St. Louisból New Orleansba. De mindenféle akadályok merültek fel. A hajót többször feltartóztatták, és mire megérkeztem New Orleansba, vinettumán már nem volt ott. A szállodában üzenetet hagyott számomra. Értesített, hogy Szentör nyomában Vicksburgbe utazik. További tervei bizonytalanok, és nincs értelme, hogy kövessem. Talán később módjában lesz Mr. Harryvel érintkezésbe lépni. Mi csináljak most? Hosszú töprengés után elhatároztam, hogy hazautazom. Gyötört a honvágy, és azon kívül tudtam, hogy rokonaim anyagi helyzete nem a legrózsásabbak. Most van pénzem, és megsegíthetem őket. Érdeklődtem a kikötőben, és találtam egy kisebb hajót, mely Kubába készült. Onnan majd csak tovább jutok, valahogy gondoltam. Megváltottam a helyemet, és egy óra múlva podgyászostul a fedélzetem voltam. Eszembe jutott, hogy jó lenne, ha pénzemet átadnám egy bankárnak, és csak az utalványt vinném magammal az útra de melyik bankárban lehetett akkor megbízni. Különben is siettem, mert a hajó már készen állt az indulásra. Így hát pénzemet a tárcámban vittem magammal. Elhagytuk a kikötőt. Az ég borús volt és hűvös szél fújt, de senkinek sem voltak rossz sejtelmei. Az utasok örültek a ritka alkalomnak, hogy elhagyhatják a háborús New Vacsora után nyugovóra tértünk. Éfél után arra riadtam fel, hogy a hajó ijesztően himbálózik és odaküln bömböl a tenger. Váratlan hurikán tört ránk. szágódó forgószél korbácsolta a hullámokat. A következő percben a hajó olyan hatalmas lökést kapott, hogy a padlóra zuhantam. A kabin, melyet három másik utassal osztottam meg, recsegve-ropogva, a fejünkre szakadt. Ki gondol ilyen pillanatban arra, hogy a hol miát mentse? A sötétben és az űrzavarban sokáig tartott volna, míg a kabátomat megtalálom. Úgy, ahogy voltam, ingújban támojoktam, ki a kabin roncsai közül a fedélzetre, ahol alig bírtam a lábamat megvetni. Vaksötét éjszaka volt, nem láttam semmit. A hurrikán földhöz csapott, és egy óriási hullám zúdult át rajtam. Sikoltozást és kiabálást hallottam, de a vihar üvöltése túlharsokta az emberi hangokat. Ekkor több villám csapott le sűrűn egymás után, és egy pillanatra megvilágította az éjszakát. Az ágaskodó hullám tarajokon túl, mintha partvonalat láttam volna a távolban. A hajó sziklák közé szorult, és a hullámok hol felemelték, hol meg oda csapták a szírtekhez. A mentő csónakokat elsodorta a tajtékzó ár. Tudtam, hogy a hajónak vége, és csak úszva menekülhetek meg. Egy újabb villám fényénél embereket láttam a fedélzeten hemperegni, kétségbeesett erővel kapaszkodtak a láncokba és kötelekbe, hogy a hajón átcsapó hullámok magukkal ne ragadják őket. Rosszul teszik, gondoltam magamban, csak a hullám mentheti meg az életüket. Már jött is egy óriási hullám, akkora volt, mint egy több emeletes ház. Zöldesen foszforeszkáló fényben közeledett és a fedélzetre zúdult. A hajó recseget ropogott, talán ekkor tör darabokra. Éppen egy tartó gerendába kapaszkodtam, de tüstént eleresztettem. Éreztem, hogy valami rettenetes erő felemel a magasba, megpörgetett, mint egy búgó csigát, aztán lezúdított az örvény mélyébe. Meg sem mert tudtam hiába való lenne. Viszont ha a hullám kivet a paltra, minden erőmre szükség lesz, nehogy a visszazúduló ár magával sodorjon. Legfeljebb két percig voltam az örvény martaléka, de nekem úgy rémlett, mintha órákig tartana. Ekkor egy hatalmas hullám felröpített a magasba. Az örvény egyszerűen kiköpött, két szikla közé, ahol a víz valamivel csendesebb volt. Csak el ne kapjam megint, fohászkodtam magamban, és kézzel lábbal kapálózva igyekeztem a felszínen maradni. Olyan lehettem, mint egy könnyű dugó egy óriási pohár vízben, amit egy még óriásibb kéz rázogat. Az volt a szerencsém, hogy az előbbi villám fényében megpillantottam a partot, és tudtam, hogy melyik irányba kell úsznom. Lassan és nagy nehezen oda is jutottam, de a sűrű sötétben nem találtam olyan helyet, ahol baj nélkül így történt, hogy fejjel nekivágódtam egy kiálló szírtnek. Még volt annyi jelenlétem hogy felkapaszkodjak a szírtre, aztán elvesztettem eszméletemet. Amikor felúcsúttam, még nem múlt el a vihar. Fejem sajgott, de nem törődtem vele. Sokkal jobban izgatott az a kérdés, hogy hol vagyok tulajdonképpen, vajon a parton-e, vagy csak egy szikla az Mozdulni sem tudtam, mert a szikla sima és síkos volt, és nagy erőfeszítésembe került, hogy le ne róla. Rövid idő múlva a hurikánnak hirtelen vége szakadt. Az eső elállt, és az égen előbújtak a csillagok. A csillagok fénye elég volt ahhoz, hogy lássam, a parton vagyok. Hátam mögött tarajos hullámok torlódtak a szikláknak, de előttem száraz föl terült el. Fákat pillantottam meg a távolban, és odabotarkáltam. Néhány fat dacolt a viharral, de másokat gyökerestül kitépett a szél. A fák mögött alacsonyan pislogó fényeket láttam. Ott emberek élnek, gondoltam reménykedve, és amennyire erőmből futotta, oda siettem. Kis házakhoz érkeztem. Ezeket is megviselte a vihar, az egyiknek egész tetejét elvitte. Emberek jöttek elém, és úgy bámultak rám, mint egy kísértetre. A tenger úgy bömbölt, hogy ordítoznunk kellett, különben nem értettük volna egymás szavát. Halászok voltak. Hajunkat a vihar a Tortugász szigetekhez sodorta. Ezek a szigetek Florida déli csücske alatt terülnek el, a Kuba felé vezető tengeri út legelején. Azon a szigeten, ahol partot értem, egy erőd is volt, a Fort Jefferson, ahol konfederációs, vagyis a rabszolgatartó déli államok szövetségéhez tartozó hadifoglyokat őriztek. A halászok nagyon emberségesen viselkedtek. Elláttak fehér és a legszükségesebb ruhadarabokkal, hiszen nem volt rajtam más, mint amit az ember egy hajó hajókajütben magára vesz. A derék halászok felverték szomszédaikat és lámpásokkal végig kutatták a partot, hogy másokon is segítsenek, akiket a viharos tenger esetleg kivetett. Reggelig tizenhat embert találtak, de csak hármat sikerült életre téríteniük, a többi már halott volt. Amikor megvírat láttam, hogy a part tele van rancsokkal és törmelékkel. A hajó szétszúzódott, csak előső részének egy darabja akadt fenn a zátonyon, melynek neki csapódott. Így hát hajótörött voltam a szó igazi értelmében, hiszen nem volt semmim az égvilágon, még a gúnya is, amit viseltem, jószívű emberek könyör adománya volt. A pénzmelyel oly szép tervein voltak, a tenger fenekéresüljett. Fájlaltam a vesztességet természetesen, de nem szakadt bele a szívem. Azzal vigasztaltam magam, hogy megmaradt az életem. Annyi ember közül negyed magammal éltem túl a vihart. Hálátlanság volna, ha szerencsétlennek érezném magam. Az erőt parancsnoka is kitett magáért. Felrakott egy hajóra, amely a szigetet érintette útban New York felé. Kifizette a jegyemet, és további jó szerencsét kívánt. Így érkeztem meg másodszor New Yorkba, üres zsebbel, nincs telenül, sokkal szegényebben, mint amikor első ízben léptem partra ugyanezen a helyen. Ilyen körülmények közt már nem volt kedvem hazautazni, nem is szólva arról, hogy pénzem sem volt rá. De csüggedés nélkül vettem tudomásul, hogy mindent újra kell kezdenem. Jó csillagomban bízva reméltem, majd csak boldogulok valahogy. Ebben a reményben nem is csalatkoztam. Véletlenül megismerkedtem Mr. Josie Taylorral, az akkor igen híres Taylor magándetektív iroda igazgatójával. Amikor meghallottam, milyen nehéz körülmények között álltam meg a helyemet, Megkérdezte, nem volna-e kedvem vállalata szolgálatába lépni. Figyelmeztetett, hogy az ő mestersége nehéz és veszélyes, de éppen ezt tetszett nekem benne, nem is szólva arról, hogy nagyon szép fizetést kínált. Felcsaptam hát detektívnek. Kisebb ügyek sikeres elintézése révén hamarosan kivívtam Mr. Taylor megelégedését, és megnyertem bizalmát egy nap dolgozó dolgozószobájába, és bemutatott egy idősebb úrnak, aki gonterhelt arccal ült nála. Megtudtam, hogy ólertnek hívják, és a jó nevű Allert Bankház tulajdonosa. Magánügyben fordult hozzánk segítségért. Családi ügy volt, mely nagyon lesújtotta, de üzleti érdekeit is veszélyeztette. Egyetlen fia, a 25 éves William egy ideig a bankban tevékenykedett, de egyre inkább elhanyagolta kötelességeit. Irodalmi képességeket fedezett fel magában, és elhatározta, hogy költő lesz. Ez még nem lett volna baj, de első kudarcai után meghasonlott önmagával, és elvesztette életkedvét. A bús mind jobban elhatalmasodott rajta, és kerülte az embereket. Apja addig faggatta, míg be nem vallotta, attól fél, hogy meg fog őrülni. Idegei felmondták a szolgálatot, és úgy viselkedett, mintha csak ugyan elmebeteg volna. A bankár egy idegorvoshoz fordult, akit ismerősei ajánlottak neki. Az orvos nagy búzgalommal látott munkához. Megnyerte a zárkózott fiatalember bizalmát és barátságát. A fiatal ólert egész napját az orvos rendelőjében töltötte, és egy nap haza sem jött többé, orvosával együtt eltűnt. A bankár elment a fogadóba, ahol megtudta, hogy az orvos kifizette számláját és elutazott. Hogy hová, azt nem mondta meg. A fiatal ólert tetemes pénzösszeget vitt magával. Néhány nappal rá az idősebb ólert sürgönyt kapott Cincinnati ből. Egy ottani bankár, akivel állandó összeköttetésben állt, értesítette, hogy William nála járt. Apja számlájára 5000 dollárt vett fel és tovább utazott. Az apa most már észbe kapott. Fia nyilván teljesen az orvos befolyása alá került, aki ebből tőkét akart kovácsolni. William személyesen ismerte apja vidéki üzletfeleit, és annyi pénzt kaphatott tőlük, amennyit csak akart. Mi a neve annak az állítólagos orvosnak? kérdezte Taylor. Gibson, felelte a bankár. Főnököm rám nézett, és én bólintottam. Ezt a nevet nem most hallottuk először. Gibson álorvos volt, egyike azoknak a kuruzslóknak, akik akkoriban ellepték Amerika kisebb-nagyobb városait. Már többen fordultak hozzánk akik akiktől pénzt csalt ki. Fényképünk is volt róla, sőt, egy ízben felkerestem és személyesen beszéltem vele. Felelősségre vontam egy ügyfelünk nevében, de ügyesen kivágta magát. Megmutattuk a fényképet a bankárnak, aki tüstén felismerte benne fia orvosát és lelki tanácsadóját. Megnéztük feljegyzéseinket, irattárunkból kiderült, hogy ez a Gibson minden hájjal megkent szélhámos. Hosszú ideig Mexikóban garázdálkodott, aztán áttette székhelyét New Yorkba. Azzal kérkedett, hogy hosszú ideig híres idegorvosok orvosok asszisztense volt, főként vagyonos páciensekre vetette ki hálóját. Ullert könyörgött taylor hogy mentse meg a fiát. Nyomozza ki, hogy hol van, hozza haza, és ha lehet, fülelje le gibzont is. Mr. Taylor rám bízta ezt a nehéz feladatot, és még aznap elutaztam New Yorkból. Cincinnati-ben felkerestem az említett bankárt, és megtudtam tőle, hogy a fiatal ólert csak ugyan Gibson társaságában járt nála, és vette fel a pénzt. A bankár egy árusítással is foglalkozott. Nála váltottak egyet New orleans -ba. Ezt én is megtettem, és utánuk siettem, le a Így hát megint New orleans vetett a sors. Első ízben annyira siettem, hogy nem volt időm körülnézni. Most néztem csak meg a várost igazán. Déli jellege szembeszökő volt, különösen a régi negyedben. A piszkos szűk sikátorok kitűnő búvó helyet nyújtottak olyan embereknek, akiknek okuk volt elrejtőzni. A házak ablakai és a kis erkélyek szinte eltűntek a falakat ellepő növények mögött. A nyüzsgő embertömegben minden színárnyalat megszokott látvány volt, a korom feketétől a betegesen sárga fehérig. Lépten nyomon kintornások nyekergették ócska kerekes ládájukat, utcai énekesekkel váltakozva, akik gitáron kísérték dalaikat. Férfiak ordítoztak, nők sikoltoztak. Egy dühös matróz egy kínai árus Sofiát rángatta, két néger ökörre ment és kegyetlenül püfölte egymást kacagó nézők gyűrűjében. Amut két teherhordó kapott össze, ledobták csomagjaikat és egymásnak estek. Egy harmadik ki akarta békíteni őket, és végül ő kapta azokat az ütéseket, amiket a két verekedő egymásnak szánt. Voltak barátságosabb kerületek is, ahol kertek mélyén csinos, tiszta házikók húzódtak meg. A kertekben rózsák, pálmák, leanderfák gyönyörködtették a szemet, de gyakori volt a füge, a narancs és a citromfa is. Itt nyugodtan lehetett élni, a lármás nyüzsgő város szélein. A lárma és nyüzsgés természetesen a kikötőben volt a legélénkebb. Kisebb-nagyobb bárkák és hajók zsúfolódtak össze a parton. Rakodó munkások százai cipelték az óriási gyapotbálákat, hordókat és lisztes zsákokat. A gyapotbálák egész hegyei vártak elszállításra, hiszen ez volt a dél legfőbb terméke. Órákon átkószáltam a városban mindenfelé, abban a reményben, hogy véletlenül megpillantom, akiket keresek. Déltájban a hőség kibírhatatlanná vált. A legforgalmasabb utcán a Canon Streeten egy söröző cégére állított meg. A szomjúságtól elepedve betértem egy pohár itarra és egy kis pihenőre. Az óriási helyiség tele volt vendégekkel. Egyetlen üres széket fedeztem fel a sarokban egy kis asztalnál, ahol a másik széken már ült valaki. Külseje nem volt túlságosan biztató és alkalmasint ez volt az oka, hogy a vele szemben álló szék üres maradt. Odaléptem, és udvariasan megkérdeztem, leülhetek-e. Vizsgáló kisé, gúnyos szemmel nézett rajtam végig, és fogai közt odavetette. Van pénze, fiatal ember? Természetesen, feleltem. Szóval ki tudja fizetni a sörét? Akkor miért kért tőlem engedét, hogy leülhessen? Én, ha üres széket látok, elfoglalom. Megtáncoltatnám azt, aki tiltakozni merne ellene. Az ember ragaszkodjék a jogaihoz. Tanulja meg, maga zöld fülő. Megint ezt vágták a fejemhez. Elvörösödtem, és már ajkamon volt a dühös válasz. Nyugalom, fiatal ember, mondta mosolyogva. Old Death olyan ember, akitől nem tanácsos egy kis csipkelődést rossz néven venni. Old Death a véletlen ezzel az emberrel hozott össze. A legrégibb, a leghíresebb vadász szaláltam szemben. Old Death, az öreg halál. Hányszor hallottam róla tábortüzek mellett. Nevét még a távoli városokban is tisztelettel emlegették. Csak ha a tized része igaz, amit róla mesélgettek, akkor is a legvakmerőbb, legtapasztaltabb vadász, harcos és erdei vezető a Mississippi-től nyugatra. Egy hosszú életet töltött ezen a tájon, dacolva minden veszélyjel. Fiatal korában jött ide, amikor fehér ember még alig mert nekivágni a zöld tengernek, a végtelen őserdőknek. Old Death persze csak a ráaggatott neve volt, Nom de Guerre, harci név, ahogy a franciák mondják. Igazi nevét nem ismerte senki. De öreg halál, ez a név igazán illett. Rendkívül magas, szikár ember volt, csupa csont és bőr. Görnyetten ült az asztalnál, pofacsontjai kiáltak kiálltak, beesett arcából, mintha egy csontváz és egy halálfej merett volna rám. koponyáján egyetlen hajszálat sem láttam, Ádám iszonyatosan kiállt. Óriási kezei is soványak voltak, hosszú ujjai szinte zörögtek. Kék szeme mélyen ült az üregében, de fiatalosan csillogott. Ruházata is különös volt. Tarka vadászinge inge, szűk zekéje, lovaglónadrágja, mint ha testével együtt összezsugorodott volna. Úrmótlan csizmáját egyetlen darab lóbőrből szapták. Olyan óriási sarkantyút viselt hozzá, hogy még soha nem láttam hozzáfoghatót. Kerekei, mexikói pezókból készültek. De a legérdekesebb az volt, hogy lába mellett egy teljesen felszerelt nyereg hevert. Puskáját a sarokba támasztotta, akkor már ritkán látható úgynevezett kenteki puska volt, hosszú csövű és még csak előrről tölthető. Persze volt más fegyvere is, övéből hatalmas baujkés és két pisztoly agyakandikált elő. Ez az öv úgynevezett pénzes tömlő volt, és tányérnyi nagyságú kalpok díszítették körös körül. Nyilván olyan indiános kapjai, akiket ő győzött le, és saját kezülek küldött az örök mezőkre. A pincérmen hozta a sört. Mohón ajkamhoz akartam emelni, de Old Death megfogta a karomat. Lassan a testől, fiatal ember, mondta. Előbb koczincsunk, ahogy Európában szokás. Mert látom, onnan jött. Nem, mintha kifogásom lenne ellene. Ezt az országot európai nincstelenek fogják nagyjá és gazdaggá tenni. Nyugodtan koczinthat velem. Egyszerű, becsületes ember vagyok, nem tolvaj, sem csaló, sem besóó. És úgy látom, magasam az. Ez már barátságosabban hangzott, és örömmel odaütöttem poharamat az övéhez. Köszönöm a bizalmat, amit elülegeznekem, nekem, anélkül, hogy ismerne. Megtiszteltetésnek tekintem, hogy beszélhetek önnel. Rövid ideje vagyok itt, de azt már tudom, hogy old death kicsoda. Hallott már rólam? Na, annál jobb. Akkor fölösleges magamról beszélnem, de maga, maga mit itt, Maga minek jött ide? Mint annyi más ember. Szerencsét próbálni. Feleltem. <gül> – Nevetett. – Ó, de hát azt hiszik, hogy Amerikában esőhelyett dollárok potyognak az égből, csak a zsebőket kell odatartani. – Én is úgy képzeltem. Egész életemben légvárakat kergettem, de hasztalan. Pedig nem sajnáltam a fáradtságot, elhiheti. Nem akarom a kedvét elvenni, de attól tartok, magas sem jár jobban. – Honnan gondolja? – Először is már túlságosan becsületes képe van. Aztán elnézem a ruháját. Tiszta, vasa, tip-top. készül akarja megfogni a szerencsém malac farkát? Ezt a ruhát New Yorkban vásároltam, akkor még nem tudtam, hogy itt lesz dolgom. Miféle dolga, ha szabad érdeklődnem? Hidegkék szemével úgy nézett rám, hogy nem tudtam hazudni. Egy bankár megbízásából jöttem le ide. Bankár? Na, oh, persze. meg meglátszik magán, hogy tanult, iskolázott ember, aki ért a pénzügyekhez. Nem éppen pénzügyekről van szó, de többet nem mondhatok, remélem, hogy nem sértem meg vele. Nem, nem, nem, nem köteles a titkait az első kíváncsi ember orrára kötni, egyébként már is kitaláltam. És pedig, keres valakit, igaz? Nem tagadom. <laughs> Rosszul is tenné, mert akkor lemondan egy magamfajta véró katalácsairóba, szóval keres valakit. Címét nem tudja. Jába járnál végig a hotelokat, hiszen az illető bizonyára áll néven szállt meg. Elért a kocsmákat veszi sorra. Tudja, mi maga? Már megmondta. zöldfülű. Nem akartam megmántani vele. Mondjuk finomabban. Tapasztalatlan kezdő detektív. Így van? Lehet. Tessék folytatni a találgatást. Akit keres, hét próbás gazember. Csak hogy itt annyi van ebből a fajtából, hogy bajos az illetőre ráhibázni. Nagy fantáziája van, uram, feleltem, megbánva, hogy már is túl sokat árultam el magamról. Igen, fantáziára szükség van az életben, de téved, ha azt hiszi, hogy faggatni akarom. Különben is, mennem kell. Örültem a szerencsének fiatal ember. Talán még találkozunk, feleltem. Minden lehetséges. Én Texason át Mexikóba igyekszem. Ha útja arra visz, még összekerülhetünk. Nem is bánnám. Szeretem a nyílt eszű, de szerény és jó modorú fiatal embereket. Leakasztotta a fogasról széles karimájú alapját, kisebb fajta szombréró volt, legfejebb akkora, mint egy kocsikerék. Vállára dobta a lábánál heverő nyerget, megragadta puskáját és kisétált a helységből. Követtem a tekintetemmel. Láttam, hogy az utcán az emberek mosolyogva néznek utána. Asztalomra könyököltem, s fejemet tenyeremre támasztva gondolataimba mélyedtem. Az öregnek igaza van. Bizonyosan bajos lesz ebben a nagy kikötővárosban Gibsonra ráhibáznom. Ekkor kinyílt az ajtó. Önkéntelenül arra fordítottam fejemet, és akit a küszöben megpillantottam, nem volt más, mint Gibson. Kényeztetnék ezt a szerencse, gondoltam. Na, erről még korai beszélni. Valószínűbb, hogy ez a legkedveltebb söröző a városban, és majdnem mindenki megfordul itt naponta. Gibson megállt az ajtóban, és sorra szemügyre vette a vendégeket. Gyorsan hátot fordítottam az ajtónak. A hely, ahonnan Old felát felállt, még üres volt. Reméltem, Gibson ide telepszik le. Már előre örültem neki, micsoda arcot vág majd, ha meglát. Egyszer már beszélt velem, és az ilyen fickóknak többnyire jó az arcmemóriája. De nem jött be. Az ajtó újra csörömpölt, és mikor oda néztem, láttam, hogy Gibson sarkon fordul és elsihet. Egy pillanat alatt fejemre csaptam kalapomat, egy pénzdarabot dobtam az asztalra, és kirohantam. Gibson javában igyekezett felszívódni a járók elők tömegében. Utána eredtem és megpillantottam még egyszer egy mellékutca torkolatában. Az első sarkon befordult, de előbb még hátra nézett és gúnyosan megemelte kalapját. Mire odaértem, nyomtalanul eltűnt. A kereszt utca kis térre vezetett, melynek egyik oldalán bérházak sorakoztak, míg a másik oldalon pompás villák álltak, szép díszkertek mélyén. Az innenső oldal első házában kis borbéi műhelyt vettem észre. Előtte egy néger támaszkodott ásítva az ajtónak. Nyilván már hosszabb ideje lebzseltott. Megkérdeztem tőle, nem látotta egy úri embert erre sietni. Szája széles mosolyra nyílt, és rám villantott a nagy sárga fogait. – Jasször! – felelte. – Láttam bizony. Nagyon siérted, abba a villába szalad be, oda át! Egy vasrácsos kertkapura mutatott. Oda siettem és megnyomtam egy kilincset. Zárva volt. Vagy tíz percig rángattam a csengőt, még végre előbújt valaki. Ez is néger volt, csak jóval fiatalabb, mint a másik. Nem lehet bejönni, kiáltotta. Nincs itthon senki. Tehetetlenül áttamott, ott. Törjem be a kaput. Még lecsuknak sértésért. Bosszusan távoztam. Amint átvágtam a téren, egy kisfiú szaladt felém, darabka papírossal a kezében. Ször, ször, kiáltotta. Várjon egy kicsit, ezt magának küldték. Kicsoda? Egy óra ki most jött ki abból a házból felelte, és nem a vasrácsos kertkapura kapura mutatott, hanem éppen az ellenkező irányba. Átvettem tőle az összehajtogatott papírost. Egy noteszből kitépet lap volt, és ceruzával firkálták rá. Milyen tisztelt kopó! Csak nem az én kedvemért jött le New Orleansba. Ha van egy csöpp sütnivalója, kiveri a fejéből azt az ábrándot, hogy engem elfogjon. Nem is tanácsolom, hogy beleüsse az orrát a dolgaimba. Térjen vissza New Yorkba, és adja át üdvözletemet ólert úrnak. Gibson. Dühösen összegyűrtem a levélkét. Körülnéztem. A kis csibész eltűnt, a néger sem állt már a Borbély üzlet előtt. Ezek ettől egyik csúfot űztek belőlem. Gibson szemtelensége háborított fel a legjobban. Még arra is van ideje, hogy gúnyolódjék velem. Az a csöp sütni valóm... Mégis azt súgta, hogy Gibson már bizonyára csomagol és sürgősen elhagyja New Orleans-t. Akármilyen valószínűtlen volt is, hogy megtaláljam, keresztül kasul bebarangoltam a várost, végigjártam a kocsmákat és tavernákat, minden elképzelhető helyet, persze eredménytelenül. fáradtam, feküdtem le. Hamar elaludtam ugyan, de kínos álmok gyötörtek. Gibsonnal verekedtem, de kicsúszott a kezeim közül, revolvert rántott és agyon lőtt. A dörrenésre ébredtem fel, de nem pisztoly dörrenés volt, hanem az olvasó lámpát ütöttem le az ágyam mellett álló asztalkáról, miközben nyugtalanul forgolódtam. Verítékezve ültem fel ágyamban. Reggel megint nyakamba vettem a várost. A nagy sörözőhöz érve oda is benéztem. A helyiség most meglehetősen üres volt. Leültem egy asztalhoz, rendeltem valamit és kezembe vettem egy heverő újságot. Amint szórakozottan átfutottam, megakadt a szemem egy hosszú költeményen. Ez volt a címe, a legborzalmasabb éjszaka. <gül> Az én éjszakám is elég borzalmas volt, gondoltam magamban, és már tovább akartam lapozni, amikor észrevettem, hogy a vers alatt a költő neve helyett csak ez a két betű áll, W.O. De hiszen ezek William Olert nevének kezdőbetűi. Most már elolvastam a verset, és tartalma arra vallott, hogy csak ugyanaz a szerencsétlen fiatalember írhatta. Arról szólt, milyen borzalmas egy viharos téli éjszaka, de ha az ember fedél alatt van, nyugodtan hallgathatja a szélsűvítését. Borzalmasabb egy öregember éjszakája, aki a haláltól retteg, miközben álmatlanul forgolódik ágyában. De legborzalmasabb a szellem éjszakája, amikor valaki attól retteg, hogy elméje elborul, és olyan sötétség nehezedik rá, melyet soha nem oszlat el a hajnal sugara. A vers nem volt irodalmi remekmű, de őszintesége megkapott. Szegény O.W. szorongó szíve vérével írhatta. Olyan volt, mint egy segélykiáltás, és én úgy éreztem, mintha tőlem kérne segítséget. Hirtelen homlokomra csaptam. Hát ha az újságnál meg tudják mondani, hol lakik ennek a versnek a szerzője. Megnéztem a szerkesztőség címét, és tüstént odasíettem. Megtudtam, hogy a verset postán küldték be, minden szöveg nélkül, az Elizabeth penzió levél papírosán. Mivel a híranyag sovány volt, a verset mindjárt beletették labba. A penziót nem volt nehéz megtalálni. Tulajdonosa egy ötven év körüli jó megjelenésű hölgy volt, akiről hamarosan megállapítottam, hogy fölötte romantikus természetű. Úgy képzelte, hogy az egész világ csupa fiatal szerelmesből áll, akik vagy boldogok, vagy boldogtalanok, és az ő feladata az előbbiek boldogságában gyönyörködni, az utóbbiakon pedig amennyire tőle telik, segíteni. Azzal kezdtem, hogy Mr. Olertel szeretnék beszélni. Milyen ügyben? kérdezte óvatosan, és ekkor már tudtam, hogy jó helyen járok. William Oler lelki jó barátom feleltem. New Yorkban szinte naponta találkoztunk, de a vállalat, ahol dolgozom, egy évvel ezelőtt New Orleansba helyezett át, és azóta nem hallottam Williamről semmit. Ma reggel egy közös ismerősünkbe botlottam, és tőle hallottam, hogy William itt van, és ebben a penzióban lakik. Természetesen rögtön ide siettem. Alig várom, hogy viszont láthassam. Sajnos Mr. Ollert nincs itthon, mondta a hölgy, még mindig tartózkodóan. Ennyebb, dekár! Az a baj, hogy egy fontos üzleti ügyben még ma el kell utaznom. Roppantó sajnálnám, ha Williamet elszalasztanám, tettem hozzá teljesen őszintén. Legalább azt mondja meg, hogy hogy van. Milyen a kedély állapota, egészséges, jól érzi magát. Nem mondhatnám, felelte a hölgy. Mr. Ollertet egyszer sem láttam mosolyogni. Finom, csendes, művelt fiatalember, gazdag is, amint hallom, de teljesen elvesztette életkedvét. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy komor, Semmi sem érdekli. A legritkább esetben mozdul ki hazulon, Bevásárlásait minden ügyes, bajos dolgát a titkára intézi. Mi a fene? Titkára is van. Hogyne? Mr. Clinton. Clinton? Clinton? Á, ah, tudom már, hát a klubtársunk volt valammivel idősebb és magasabb nála, nem? Igen, igen. Ő is nagyon finom modorú a óriában. Többnyire vele volt dolgom. A számlákat is ő fizeti, úgy látszik, ő kezeli Mr. Ollert pénzét. Meg lehet. Soha sem szeretett ilyesmivel vesződni. Bólogattam. De hogy titkos bánata lenne? Csak nem szerelmi bánat. Erről nem beszélhetek. Pedig a titkár elmondott nekem mindent. Jobb vendégeim többnyire megtisztelnek a bizalmokkal. Nem csodálom, asszonyom, mondtam hízelgően. Nagyon érdekel a dolog, de ha a diszkréciója tiltja, ó, az az átkozott szerelem. Ne védkezzen, uram, tiltakozott a hölgy. A szerelem a legmagasztosabb érzés a világon. De szerencse is kell hozzá. Nekem is volt egy nagy szerelmem fiatalabb koromban. Boldogság helyett csak keserűséget hozott, de azért eszembe se jutna a szerelmet megátkozni. Ön is, asszonyom. Ó, hát ez nagyon érdekes. Ha nem félnék attól, hogy régi sebeit felszaggatom, arra kérném... Képmutató érdeklődésem, melyel csak az időt akartam húzni, és egy kicsit a kedvébe járni, most megbosszulta magát. Végig kellett hallgatnom a hölgy szerelmi históriáját. Egy gazdag francia telepes fia udvarolt neki, de a rideg szívű apa hallani sem akart a házasságról, és a fiút Párizsba küldte felejteni, ami sikerült is neki. Most már megértheti, uram? fejezte be a hölgy. Miért sajnálom annyira Mr. Ohlertet? Hogyan? Talán ő is ugyanaz a tragédia, uram, szinte szóról szóra. Ő ugyan hallgatott róla, de Mr. Clinton, a titkát, töviről hegyire elmesélte nekem az egészet. A fiatalok elhatározták, hogy Mexikóban fognak megesküdni, és ott kezdenek új életet. A szegény lány már előre ment Vera Mr. Olernek még fontos elintézni valói voltak, azért időzött itt. Közben folyta retteget, hogy az apja utánhajon és hazatérésre kényszeríti, de ma végre sikerült rendeznie a dolgait, és egy percig sem maradtak tovább. Elutaztak, és ez csak most mondja, te uram, a diszkréció. Ja, igaz, igaz, hagytam rá, hiszen nem tudhatta, kivel van dolga. De most már megmondhatja, hová utaztak, Veracruzba. Hirtelenében nem találtak hajót, mely odáig megy, ezért a Telfinre váltottak jegyet, mely Quintanába indult. Ott majd akad egy másik hajó, mely tovább viszi őket Veracruzba. Talán még beszélhetek Williammel a kikötőben, mondtam a székből felpattanva. Ne fáradjon, uram! A házi szolgánk vitte ki a podgyászokat a kikötőbe, és megvárta, amíg a delfin elindul. Zsebkendővel integetett kedves vendégeink után. Eleget hallottam. Gyorsan elbúcsúztam a bőbeszédű diszkrét hölgytől, és rohantam a kikötőbe. Lázas érdeklődésem nem járt sok eredménnyel. Több hajó készült ugyan Quintanába, de csak három-négy nap múlva, Vére találtam egy gyors vitorlást, mely Gelvisztomba vitt árut. Éppen befejezte a rakodást, és délután készült elindulni. Gyerünk hát Gelvisztomba, gondoltam magamban, onnan már könnyebben eljutok Quintanába. Egy óra múlva már a hajón ültem, és délután már vígan a mexikói öbölhabjait. Gelvisztomban csalódásért nem találtam hajót, mely Quintanába vit volna. Itt is egy olyan hajóval kellett beérnem, mely csak félig meddig felelt meg célomnak. Ez a hajó Matagordába indult a Colorado folyó torkolatához, ami jóval túl van Quintanán. Mindegy, gondoltam, ez is jó lesz, legfeljebb valami más bárkán visszakeveredek Quintanába. És mint a későbbi fejlemények mutatták, nagyon jól tettem, hogy ezt az alkalmat nem szalasztottam el. Mexikó ez idő lázban égett, és az izgalom átterjedt Északkeleti keleti szomszédjára, Texasra is. Mexikó hőse az indián származású Huárez volt, akit elnökké választottak. Elkobozta az egyházi birtokokat és felfüggesztette a külföldi adósságok törlesztését. Ezért harmadik Napóleon sereget küldött ellene és elfoglalta a Mexikó fővárosát. Utasítására a katolikus párt vezetői Miksa osztrák főherceget, első Ferenc József öccsét hívták meg Mexikói császárnak. Miksa elfogadta a felajánlott császári koronát és bevonult a fővárosba. Huárez Mexikó északi részébe húzódott vissza, de folytatta a harcot az idegen császár ellen, is egyre nagyobb tért hódított. Az Egyesült Államok kormánya Huárez támogatta, és felszólította harmadik Napóleont csapatai visszahívására. Amikor a polgárháború véget ért, Washington és a kis Napóleon kénytelen volt meghátrálni, már azért is, mert az 1866. évi königráci csatában Poroszország megverte Ausztriát. Harmadik Napóleon seregei elhagyták Mexikót, és ezzel Miksa császár sorsa meg volt pecsételve. A hajón lépten nyomon ezt a nevet hallottam, Juárez, Juárez. Róla beszélt mindenki. Juárez Texasban is népszerű volt, de sok texasi ellene dolgozott, csak azért, mert az Egyesült Államok kormánya támogatta. Texas a polgárháborúban a rabszolga tartó államokhoz tartozott, és a kedélyek ott Észak győzelme után sem csillapodtak le. Így aztán Texasban is, Mexikóban is forró volt a talaj, és az embernek különösen az idegennek ugyancsak résen kellett lennie, nehogy bajba kerüljön. Hajunk befutott a Matagorda öbölbe, és horgonyt vetett a hosszú lapos földnyelv mögött, mely a kis öblöt a nagy Mexikói öböltől elválasztotta. Itt több nagy három árbócos láttam vesztegelni, sőt egy gőzhajót is. A sekély víz miatt jó messze horgonyoztak a parttól. Csónakon jutottam oda, és első dolgom volt érdeklődni, mikor akad valami úti alkalmatosság Vintanába. Hideg zuhanyként ért a hír, hogy a legközelebbi szónár csak két nap múlva indul oda. Rettentően bosszankodtam, hiszen akkor Gibson már négy napi előnyhöz jut, ami teljesen elegendő ahhoz, hogy nyomtalanul eltűnjön. De nem tehettem egyebet. Megszálltam egy fogadóban, és odahozattam podgyászomat a hajóról. Matagorda akkor még jelentéktelen városka volt, kikötőjében jóval kevesebb hajó fordult meg, mint Galvestonban. Partja rendkívül lapos, ha nem is mocsaras, de vizenyős. Ilyen helyen könnyű megbetegedni, és egyáltalán nem örültem neki, hogy itt kell időznem. A fogadó harmadrangú volt, bár gazdája hotelnak nevezte. Szobám akkor, mint egy hajókabin, és az ágy olyan rövid, hogy alvás közben vagy a fejem, vagy a lábam kilógott rajta. Amikor a holmimat elraktam, sétára indultam. Ha már itt vagyok, gondoltam, körülnézek Matagordában. A lépcső felé tartva a folyosón egy nyitott ajtó mellett mentem el. Önkéntelenül is egy pillantást vetettem a szobába, mely pontosan olyan volt, mint az enyém. De a padlón egy nyerek hevert, és az ablak mellett hosszú csövű kentaki puska támaszkodott a sarokban. Mi az ez? Csak nem olddelt a szomszédom. Újra összehozott volna véletlen. Könnyen lehet, hisz említette nekem, hogy Texason átvisz az útja. Nem is csodálkoztam, amint az első sarkon befordulva hóri horgas alakjába botlottam. Annál jobban meglepte a találkozás őt. Né, a szél kedves zöld kiáltott fel örvendezve. Miféle szél hozta ide? Ugyanaz a szél, mint a kedves bátyámat, feleltem. És hol tette fel a végvamját. Az Uncle Sam hotelban. Cseriggettél, hisz én is ott lakom. Tudom, láttam a címerét, a nyerget. És kinevetett, mi? Pedig nem olyan bolondság, mint gondolja. Jó mindenütt lehet kapni, de a jó nyereg nagy ritkaság. Ezért a régi, kipróbált, megszokott nyergemet mindenüvé magammal cipelem. Na de, akárhogy is elrejszunk egyet. Karonfogott és elhurcolt egy kocsmába. Más vendég nem volt rajtunk kívül. Letelepedtünk egy asztalhoz, és három üveg sört rendeltünk. Én egyet, Oldeth mindjárt kettőt. Szivarra kínáltam, de megrázta a fejét, és zsebéből présel dohánytekercset szedett elő. Levágott belőle egy szép karikát, és a szájába dugta. Ez az igazi matrózoktól tanultam mondta, és átengedte magát a bagó élvezetének. Elmeséltem neki, hogy kvintanába készültem, de csak Matagordába sikerült eljutnom. Most itt kell rostokolnom holnapig. Én is így ártam, felelte nevetve. austin akartam jutni a Kolorádon felfelé, és onnan földi úton tovább. Azt hittem ebben az éjszakban, az eső eléggé megduzzasztotta a kolorádó vizét ahhoz, hogy a lapos fenekű gőzös feljusson rajta Austinig. Hallottam a kikötőben, hogy torlasszok akadályozzák a hajózást a folyón. Csak egy torlasz van, körülbelül nyolc mérföldnyire a torkolattól. Nem is homok, inkább viszonyú mennyiségű hordalékfatorlódott össze is. Kényszerítette a folyót arra, hogy több ágra szakadjon, ezért a hajó csak a torlaszig tud lejönni, és onnan fordul vissza. Se baj, gondoltam, egyszer maguk a torlaszig gyalog. Nyakorban vettem a nyergemet, és a nyolc mérföldet. Éppen akkor érkeztem a torlaszhoz, amikor a gőzös égtelen sem már elindult felfelé. A legbosszantóbb az volt, hogy az egyik utas... A legrondább pofa, akit láttam, kiajolt a korláton és gónyosan a szemembe röhögött megint. Megint? Hát nem a korlátta először? Nem, már El volt vele egy kis összezördülésem, utitásom volt a hajon New Orleansból ból a delfinen. A, a, a delfinen? Ez érdekes. Valahány meglátott a fedélzetem, vigyarogva mostrát végig. Végre megkérdeztem tőle, mit talál rajtam olyan mulatságosnak. Soha életemben nem láttam még ilyen fura figurát, felelte szemtelenül. Erre kicsúszott a tenyeremből egy pofon. Revorvelt rántott, de a kapitány közbevetette magát. Megfenyegette, hogy lecsukatja, ha nem viselkedik tisztességgel. Így aztán eloldalgott, és nem kötött többé belém. Csak a barátját sajnáltam, aki vele utazott. A szóváltás annyira felizgatta, hogy alig lehetett megnyugtatni. Úgy viselkedett, mint valami. Elmebeteg. Elmebeteg? Kiáltottam fel. Nem tudja a nevét. A kapitán csillapítgatta. Semműség az egész Mr. Olert mondta neki. Evegye a szívére Mr. Olert Igen, így mondta. És, és a má másik, hogy hívták azt? Clintonnak, ha jól emlékszem, felelte Old Death. Felúgrattam a helyemről. Azt a keserves mindenit, káromkodtam, hogy én nem lehettem ott azon a hajón. Old Death csodálkozva nézett rám. – Mi magába? – kérdezte. – Felszökik, mint egy rakéta, ha mi közel ahhoz a két emberhez? – Hogy mi közöm hozzájuk? Hát csak annyi, hogy miattuk tettem meg az utat New Yorktól idáig, éppen őket keresem. – Hm hm. Old Death. – Látja, a múltkor őszintelet volna hozzá ma talán tovább tart? – Ha sejtettem volna, hogy összekerül velük – de hiszen nem is Matagordába akartak utazni, hanem Quintanába. Ez csak azért híreztelték, hogy megtévesszék, aki esetleg követi őket. Bizony, itt szálltak ki a delfinből, és idejében elcsípték a másik hajót fel Kolorádon. Ha van ezek, kedves barátom, elmond nekem mindent, akkor talán a segítségére lehetek. Elővettem tárcámból a két fényképet, és megmutattam neki. Első pillantásra felismerte őket. Ők azok. Bólintotta. Tévedésről szó sem lehet. Most már részletesen elmondtam neki mindent. Figyelmesen végighallgatott, aztán megkérdezte. Mit gondol az a fiatal oler Csak ugyan beteg? Nem, nem hiszem, feleltem. Inkább gyenge akaratú ember lehet, aki teljesen annak a szélhámosnak a befolyása alá került. Clinton pedig helyesebben Gibson, ha ugyanez az igazi neve, kihasználja a helyzetet és kifosztja azt a szerencsétlent. <gül> – Jön még a dér! – vigasztalt Old Death. – Biztos, hogy austin utaznak, nem szállnak ki útközben? – Nem. Hallottam, amikor a fiatal Ollert azt mondta a kapitánynak, hogy austin utaznak. Ha a másik mondta volna, az hinném, ravasság. De Ollert mondta. – A hónapi hajóval utánuk eredünk. – És mikor érünk Austin-ba? A mostani vízállástnál, csak holnap után. – Hosszú idő. Ne felejts el, hogy ők is kénytelenek késlekedni. A hajó könnyen megfeneglik, és akkor időbe telik, még tovább vergődik. Csak tudnám Gibson, miben sántikál. Hová hurcolja magával ólertet, és minek? Valami célja van vele, annyi bizonyos, felelte Oldet. Már eddig is szép pénz zsákmányolt, és nyugodtan faképnél hagyhatná Ólertet, de úgy látszik, még többet akar belőle kipréselni. Szerencsés dolog, hogy az én utam is austin vezet, és így a kezére játszhatok mindenben. Megszorítottam a kezét, úgy köszöntem meg a szívességét. Italunk elfogyott, és újat rendeltünk. A pincér éppen asztalunkra állította a palackokat, amikor nagy lármát hallottunk kívülről, lábdobogást, kiabálást, még kutyaugatást is. Az ajtót belökték, és hat férfi lépett be rajta. Más kocsmában is árhattak, ahol már alaposan felöntöttek a garatra. Egy se volt köztük józan. Durva arcok, tagbaszakat, alakok, fegyverek, igazi déli társaság. Mind a hat puskával, késsel és pisztolyjal volt felszerelve, mindegyik hatalmas korbácsot szorongatott a kezében, valamennyien egy-egy óriási kutyát vezettek pórázon. Vérebek voltak, azok a félelmetes állatok, amelyeket szökött négerek elfogására idomítanak a déli államokban. A jövevények kihívó pillantást vetettek ránk, amint elvonultak előttünk. Letelepettek a másik sarokban, felrakták lábukat az asztalra, és ordítozva, dörömbölve hívták a pincért. A kocsmáros maga ment oda hozzájuk, hogy megkérdezze, mit parancsolnak. Söröket! rivalt rá az egyik, akinek busa feje, alacsony homlok, a vaskos nyaka bölényre emlékeztetett. a lábam, mert a fürek közé cserdítek és fenyegetően felemelte korbácsát. is uram? Felelte Kocsmáros alázatosan, és loholt a sörökért. Önkéntelenül is a nagyhangú fickó felé És Észrevette, hogy nézem. Tekintetemben nem volt semmi sértő, de úgy látszik belém akart kötni, mert átkiáltott hozzám. Mit bábó, nem láttam még? -e? Korbácsot talán te is érzakról gyöttél, mi? Felelni akartam, de Old Dad figyelmeztetően megfogta a karomat. – Vigyázzon! – súgta hozzám hajolva. – Ezek a legveszedelmesebbet járok, csupa hajcsár és felügyelő, akit a rabszolgák felszabadítása óta szélne keresztettek, mert a kenyéradó gazdájék is tönkre mentek. Most aztán bandákba álltak össze, úgy karázdálkodnak. Legjobb, ha feléjük se nézünk. Megisszuk a sörünket, és elmegyünk. De ez a suttogás sem tetszett a busafejőnek. – Mit suttogszott végcsont? – kiáltotta. Ha róluk beszélsz, és ki a szád, ott halljuk, mi is? Oldett kiürítette poharát, és nem szólt semmit. Közben a duhajkodók is megkapták sörüket. Kifogástalan sör volt, de rossz kedvük bent figymálva kóstolgatták. Ha nem elég hideg, mondta az egyik, és kijöntötte a sörét a padlóra. Ha az öregnek úgy látom, ízlik, mondta a busafejű. Én az neki nekiadom haderőjén. Felállt néhány lépést tett felénk, és sörét ránk lökkintette. Néhány csepp oddett arcába fröccsent. Zekie ujjával nyugodtan letörölte és még mindig hallgatott. Én azonban nem tudtam uralkodni magamon, és kivörösödve tiltakoztam. A cimboráival tréfákhozik nevelünk, hallja? Mi egy szót sem szóltunk, hagyjon minket békén! Rösz tréfának tartja, fiatal ember, felelte. És mi lesz a megismétlen? Nem tanácsolom. Feleltem dühösen. Noha, vagyok mondta. Kocsmáros, még egy kört! Társai röhögve várták a készülő mulatságot. Úgy látszik, ő volt a vezér, és most meg akarta mutatni, hogy méltó a bizalmukra. Kár, hogy kijött a sodrából? csúválta a fejét Oldeth. Jobb lett volna hallgatni? Még csak azt kellene, hogy gyávának tartsanak feleltem dacosan. Ez nem bátorság kérdése vélte Oldeth. Hatan vannak nem is szólva a kutyákról. A gazfickók kutyáikat az asztal lábához kötötték, onnan vicsorították ránk fogaikat. Minden esetre átültem egy másik székre, hogy legalább a hátam védve legyen. Ne is csak védekezni akar! nevetett a fejű. Ha még egy mozdulatot tesz ráéreztem a Plútót! eloldotta a vérebet, és pórázon tartotta maga mellett. Még lett volna időnk meglépni, de nem volt kedvem hozzá. Először is alig, ha engedik meg, hogy csak simán távozzunk. Azon kívül szégyeltem volna megfutamodni az ilyen hitványalakok elől. Csak a szájuk nagy, gondoltam. Ha emberükre akadnak, mindjárt csendesebbek lesznek. Minden esetre a zsebembe nyúltam, és felhúztam a revolveremet. Ha a bírkózása kerül a sor, nem kell tartanom senkitől, de hogy a vérebekkel mihez kezdek, az már kétségesebb. Volt már dolgom efféle, emberek megtámadására betanított kutyákkal, és... Ha csak egy nekem, meg tudom fékezni. A kocsmáros meghozta az újabb söröket. Miközben a poharakat az asztalra rakta, kérő szóval fordult a heciáskodó társasághoz: Kedves egészségükre, uraim, nagyon örülök a látogatásoknak, de kérem, hagyják békében azt a két urat odát, ők is az én vendégeim. Pafabá! Fordult ház egyik fickó. az akarsz kiokhatni? majd még leültem a heves boszgával azzal a sörét a kocsmáros arcába lötyként aki nem mert méltatlankodni, inkább sietve visszahúzódott. – Na most azt a nagy vitézt! – kiáltotta a busafejű. – Táncoltassuk meg őt, is egy kicsit! Bal kezével a pórázt fogta, jobbjával felém zúdította a pohara tartalmát. Még idejében félreugrottam, aztán ökölbe szorított kézzel neki akartam menni az arcátlan fickónak, de megelőzött. – Plutó, fogd meg! Kiáltott a kutyájának, miközben eleresztette pórázát és rám mutatott. Még volt időm, hogy a falhoz lapuljak. A hatalmas állat felpattant, mint egy tigris. Körülbelül öt lépés választotta el tőlem, és ezt a távolságot egyetlen ugrással hidalta át. Olyan biztos volt a dolgában, hogy azt hitte torkon kap, amint ott állok. De az utolsó pillanatban félreugrottam, és pofáját beleverte a falba. Olyan lendülettel ugrott, hogy amint a falba ütközött, elkábult a fájdalomtól és a földre zuhant. Villámgyorsan megragadtam a két hátsó lábánál, felemeltem, és úgy a falhoz csaptam, hogy a koponyája eltört. Rettentő lárma támadt. A kutyák veszettul ugattak, és pórázaikat ráncigálták. Az emberek káromkodtak, és az elpusztított véreb gazdája rám akarta vetni magát. Ám ekkor Old Death is felállt, és mindkét revolverét rájuk szegezte. Áj! kiáltott a hangon. Most már elég volt, fiúk. Ha valaki közelebb jön, vagy a fegyveréhez nyúl, golyót kap a fejébe. Ez egyszer mellé fogtatok. Tudjátok, ki vagyok én? Old Death, az erdei vezető. Talán már hallottatok róla. És ez az úr itt a barátom, keményebb kötésű legény, mint képzeltitek. Őjjetek le, és szép csendben igyátok meg sörötöket. Az első gyanús mozdulatra esküszem, levek? Ez a figyelmeztetés a díszes társaság egyik tagjának szólt, aki kezét a zsebébe csúsztatta, nyilván azzal a szándékkal, hogy előráncsa revolverét. De gyorsan elállt szándékától, viszont én nyugodtan előhúztam revolveremet. Old Deathnek és nekem így 18 lövésünk volt, elég ahhoz, hogy ellenfeleinket sakban tartsuk. Öreg barátomat, mint a kicserélték volna, hajlott hát a szeme villogott, arcából olyan energia és elszántság sugárzott, mely meghazudtolt a korát. Mulatságos volt nézni, hogy a nagyszájú banda egyszerre mennyire megjuhászodik. Mogorván dünnyögtek valamit, de engedelmesen visszaültek a helyükre. A pórul járt állat gazdája nem merte a tetemet felemelni és megvizsgálni, mert akkor a közelembe kellett volna jönnie, és ehhez nem volt kedve. Még ott álltunk a falnál ketten fegyverrel a kezünkben, amikor kinyílt az ajtó, és egy új vendég lépett be az ivóba, pedig egy indián. Hófehérre cserzett, piros himzéssel díszített szarvas bőrzekét viselt. Nadrágja ugyanabból az anyagból készült, és varrásainál vastag rojtok szegélyezték. Ruházata makulátlanul tiszta volt. Aránytalanul kislápfeje, gyöngyökkel kivart mokaszínba simult, Melyet sündisznó sörték ékesítettek. Nyakában orvosságos zacskója függött a művészi faragású békepipa mellett, de a szürke medve karmaiból összefűzött háromsoros nyaklánc is, a karmok eredeti gazdáját, a legfélelmetesebb vadat bizonyára ő maga ejtette el a sziklás hegységben. Derekát drága takaró övezte, szélesen összehajtogatva. Ebből az övből erős vadászkés nyele és két revolver agya kandikált elő. Jobbjában dupla csövű puskát tartott, melynek farészeit ezüst szegekkel verték ki. Feje fedetlen volt, hosszú, sűrű, kékes, fekete haját, sisakszerű konyba csavarta a feje búbján, fésű helyett csörgő, kígyó, belefont bőre tartotta össze. Sastollat vagy más elvényt nem viselt, mégis első pillantásra kitalálta mindenki, hogy ez a fiatalember már törzsfőnök és bizonyára híres harcos. Komoly férfias, de csupasz ábrázata szinte római arcéllel dicsekedhetett, arccsontja alig állt ki, fénytelen, világos barna bőrét, mintha bronzal futtatták volna be. Egy szóval ő volt Vinetto, az apacs indiának főnöke, az én szeretett barátom és vértestvérem. Egy pillanatra megállt az ajtóban. Sötét szemének éles kutató tekintete, Végigpásztázott a helységen és a benne tartózkodó embereken. Azután leült a miénkkel szomszédos asztalhoz, minél messzebb a alpári társaságtól. Már-már felemelkedtem, hogy hozzálépjek és örömmel üdvözöljem, de elfordította fejét és nem vett tudomást rólam, pedig észrevett és természetesen tüstént rám ismert. Bizonyára oka van rá, gondoltam, visszaültem a helyemre és igyekeztem közönös arcot vágni. Meglátszott rajta, hogy első pillantásra felmérte a helyzetet, és tisztában volt mindennel. Szeme kisé összehúzódott, amint másodszor is, most már megvetően, végignézett ellenfeleinken. Mint alig észrevehető, jó akaratú mosolya mutatta, azt is meglátta, hogy revolvereinket visszatesszük a zsebünkbe. Egyéniségének hatása olyan erős volt, hogy amikor belépett az ívóba, szinte templomi csend lett. A kocsmáros fellélegzett és bedugta a fejét, hogy meggyőződjék róla, csak ugyan elmúlt-e a veszély. Amikor látta, hogy nincs mitől félnie, óvatosan az új vendéghez lépett. Egy pohár sört kérek, mondta az indián csengő hangon és kifogástalan angolsággal. Ez a hangoskodóknak is feltűnt, összedugták a fejüket és suttogni kezdtek. Lopva sanda pillantásokat vetettek az indiára, ami elárulta, hogy bele akarnak kötni. Megkapta a sörét. A világosság felé emelve szakértelemmel vizsgálgatta a színét, aztán élvezettel felhajtotta. Ez jól esett, mondta Kocsmárosnak nyelvével csettintve. Az önök söre kitűnő. A nagy szellem sok mindenre megtanította a fehér embert, és köztük a sörfőzés művészete nem a legutolsó. Milyen választékosan beszél? súgta Oldeth. Az ember el se hinné, hogy indián. Mégpedig a javából, bólintottam. Miért talán ismeri? Találkozott már vele? Akár találkoztam vele, akár nem könnyű felismerni alakjáról, ruhájáról, de még inkább a fegyveréről. Ez az a híres ezüst puska, melynek golyója mindig célba talál. Ön most abban a szerencsében részesül, uram, hogy szemtől szemben láthatja Észak-Amerika leghíresebb törzsfőnökét, tud. Nevét minden tábor tűznél, minden faluban, minden blokkházban, még a kormányzói palotákban is emlegetik. Okos, becsületes, igazságos, büszke, bátor, sőt, vakmerő, hűséges jóbarát. Védelmezője mindenkinek, aki segítségre szorul legyen, az fehér ember vagy részbőrű. Szóval egy indián gentleman. a vadnyugat legnevesebb hőse. Helyha! Valóságos, dicsinnusz zeng róla. De mondja csak, hol tetszett ilyen kifogástalan modorra és ilyen tökéletes angol beszédre. Sokat járt a keleti nagyvárosokban, azon kívül fehér tanítómestere volt. Egy európai tudós, aki az apacok fogságába esett, és ott közöttük. Békére és testvériségre oktatta őket. Képzelje csak el! Egy filantróp, egy emberbarát az indiánok közt. Nagyon halkan suttogtunk, de Vinetto, aki a szomszéd asztalnál ült, éles fülével elkaphatott valamit a szavainkból, mert felénk fordult, és így szólt. Azt a fehér tudóst népen barátságosan fogadta, és szeretettel vette körül. Arra tanította tud, hogy különbséget tegyen igazság és hazugság, tisztaság és bűn, emberség és gonoszság között. Tudós mesterem jól érezte magát nálunk, és sohasem vágyódott vissza a fehér emberek közé. Tragikus halála után síremléket építettünk por fölé, és lelki az örök mezőkön gyönyörködik, Manitú mosajában. Ott találkozik majd hű tanítványával, Vinettúval, és elfelejtik a gyűlöletet, mely az embereket egymástól elválasztja. Csak ezt akartam elmondani Old Deathnek, ha megbocsátja, hogy beszélgetésükbe beleszóltam. Old Death szeme felcsillant, amint hallotta, hogy Vinnettú név szerint szólítja. Örömtől sugárzó arca kérdezte. Ön ismer engem, uram, csak ugyan? Még nem volt szerencsém önnel találkozni, de ahogy megláttam, tüstént megismertem. Felelte Vinettu. Oldett híre neve hozzánk is eljutott. E szavak után ismét elfordult tőlünk, és arca kőmerebb volt. Mozdulatlanul ült, gondolataiba mélyedve, de félig lehunt pillái mögül éberen figyelte, mi történik a helyiségben. A sötét a másik sarokban abba hagyta a sugdolózást. Egyik a másikra nézett, bögdösték is egymást, mintha valami elhatározása jutottak volna. Nem ismerték az indiánt, nem is volt okuk haragudni rá, de az imént elszenvedett kudarcuk arra ösztökélte őket, hogy bosszúságukat valakin kitöltsék. Arra nem gondoltak, hogy nekünk is lesz szavunk hozzá, noha a kocsmai szokások értelmében nem volt jogunk idegen emberek nézet eltérésébe beleszólni. Így hát felállt az egyik, éppen az a bölény ábrázatú és lassú, kihívó léptekkel elindult az indián felé. Megint elővettem a revolveremet, és magam tettem az asztalra. Fölösleges! – súgta Old death. Egy olyan legény, mint Vinettu, félkézzel is elbánik velük. A bandita vezér terpesz állásban az indián elé szövekelte magát, kezét csípőretette, és így szólt. – Még keresni valód van matagornában, te részbőrű? Mi nem meg maguk között van emberek. <gül> Vinettu a fickót egy pillantásra sem méltatta. Poharát Ajkához emelte. Egy kortyot ivott, nyelvével csettintett hozzá, és nyugodtan letette a poharát az asztalra. – Elmallottad, mit a bátkozott részbőrű! – kiáltotta a belényképű. – Tudni akarom, mit lebzsászit, utánunk szaglászol talán. Huáres picclé vagy? A vörösek mint huáreses húznak, is indián. Mi azonban mik hívei vagyunk, és felkötünk minden indián, aki a kezünkbe kerül. Neked is hurkonak aztunk a nyakadba, ha nem kiáltott tisztítél, tényleg császár! Az apacsok törzsfőnöke még most sem szólt semmit. Arcának egyetlen izma sem rándult meg. Sikert vagy, kutya! Félel, vagy meg az előled! Kiáltotta a busa fejű tajtékzó haraggal, és öklét az indián vállára tette. Ekkor Vinetto hajlékony alakja villámgyorsan felemelkedett. Vissza! kiáltotta parancsoló hangon. Nem bánom, ha egy Koyot üvölt, de nem tűröm, hogy hozzám érjen. Koyot a gyáva, préri farkas neve, de a rongy embereket is ezzel a névvel illetik. Az indiánok ajkán ez a legmélységesebb megvetés kifejezése. Koyot? ordította a bandita. Ez a sértés vért kíván megpánik pedig Revolvert rántott. De akkor olyasmi történt, amire legkevésbé számított. Az indián gyors mozdulattal kiütötte kezéből a fegyvert, a hatalmas fickót derékon kapta, felemelte, és az ablakhoz csapta. Az ablak darabokra tört, és a békétlenkedő kirepült az utcára. Mindez gyorsabban történt, mint ahogy el lehet mondani. Az ablak csörömpölése, a kutyák csaholása, a dühös ordítózás olyan pokoli lármát csapott, mely elnyomta vinettú hangját, amint a többiek elé lépett, az ablakra mutatott, és így szólt. Van itt még valaki, aki repülni szeretne? Jöjjön csak ide! Csak az egyik kutya próbált neki ugrani. Vinettú akkorát rugott bele, hogy nyűszítve az asztal alá bújt. A rabszolgahajcsárak is visszahúzódtak és hallgattak, pedig Vinettú kezében nem volt fegyver. Bátor kiállása elég volt ahhoz, hogy visszarettenjenek tőle. Olyan volt most, mint egy állatszelidítő, ha belép a ketrecbe, és puszta tekintetével megfékezi a vérszomjas ragadozókat. Ekkor berúgták az ajtót, és berontott rajta a busa fejű. Arcát és kezét felvérezték az üvegcserepek. kés rántott, és káramkodva rávetette magát az indiára. Virrettu könnyedén félreugrott és megragadta a döfésre készülő kézcsuklóját. Aztán újra derékon kapta támadóját, felemelt és úgy földhöz vágta, hogy eszméletlenül terült el. Cimborái közül egyiknek sem volt mersze, hogy segítségére siessen. Vinnettu nyugodtan, mintha mi sem történt volna, pohara után nyúlt, és kiitt a sörét. Aztán intett a kocsmárosnak, aki a söntés asztal mögötti ajtóban lapult. Övéből bőrzacskót húzott elő, kivette egy kis sárga szemcsét, és a kocsmáros kezébe adta. A sörért és az eltört ablakért, mondta. A vadember, mint látja, megfizeti tartozását. Remélhetőleg ezek a civilizált urak sem maradnak adósai. Nem törnek meg egy rész bőrűt a körükben. Devinetú az apacs főnöke nem azért távozik, mintha félne tőlük, hanem mert tiszta levegőre áhítozik. Csak a bőrük fehér, a lelkük mocskos és undorító. Megragadta ezüst veretű puskáját és kilépett az ajtón. Anélkül, hogy még egy pillantást vetne a jelen levőkre. Még tőlem sem köszönt el. A hüledező banda lassacsként felocsúdott meglepetéséből, kíváncsiságok még a dühüknél is erősebb volt, eszméletlen társukkal sem törődve a kocsmárost vették körül, hogy megnézzék, mit nyomott tenyerébe az indián. – Egy naget, mondta a kocsmáros, megmutatva a magyarú nagyságú aranyszemcsét. – Legalább tíz dollárt ér, gavallérosan megfizette azt a korhat tablakot, egész zacskóra való volt nála ebből a szép sárga kavicsból. – A hogy erről rész börűnek ennyi arra adja legyen! – mondta az egyik hajcsár bosszusa. Az arany szemcse kézről kézre vándorolt. Tenyerükön mérlegelték, felbecsülték az értékét. Mi megfelhasználtuk az alkalmat, fizettünk és odébbáltunk. – Mit szól ehhez az apacshoz, ször? – kérdezte Old Death, amikor szerencsésen kijutottunk az utcára. – Nem hiszem, hogy volna még egy ilyen nagyszerű indián. A gazfickók úgy visszarebentek tőle, mint a verebek, ha egy csolymot pillantanak meg. Kíváncsi vagyok, mi dolga lehet itt. A lovát bizonyára bekötötte valahol, mert ezt se tudom képzelni vinett tud nélkül. Mit csinálunk most? Menjünk vissza a fogadónkba. A magam fajta öreg trapper nem szeret négy fal közé bezárkózni. Nézzünk körül egy kicsit ebben a szép városkában. Vagy akar egy kicsit kártyázni? Nem, nem. Sohasem voltam kártyás, és remélem nem is leszek soha. Igaz van, fiatalember. De Texasban mindenki űz valami játékot, és oda át Mexikóban még rosszabb a helyzet. Ott férfi és nő, fiatal és öreg egyaránt veri a lapot, vagy kockát átvet, és közben könnyen tenyérbe csúszik a kés. Hát, akkor megevédelünk valahol, és siktálunk egyet. Aztán korán lefekszünk aludni, erőt gyűjtünk a holnapi feladatokhoz. Holnap már hajózunk Austinba. Legalább így tervezzük, de nem biztos, hogy odáig megyünk. Miért? Hát, ha Gibson előbb szállt ki, akkor nekünk is azt kell tennünk? Hogy tudjuk meg? Kérdezősködünk. A hajónak nem sietős az útja itt a Kolorádón. Fél órát is elidézik minden kikötőben. Sőt, az is megeshetik, hogy valahol elakad és nem megy tovább. Akkor fogjuk a cokmunkat és szállást keresünk a parton. Na, akkor cipelhetem a bőröndömet. Jegyeztem meg bosszúsan. Mi a fene? Bőröngye is van? Mi csoda özönvíz előtti ósdi szokás. Nekem bizony a jó öreg nyergemen kívül alig van podgyászom. Mi van abban a kofferben? bruha a fehér nemű, toal egyszerre. Ugyan már, ugyan. <gül> Csupa fölösleges holmi. Hajkefével, meg pomádéval akarja megfogni gibzont? Tetőtől talpig végignézett rajtam, és gúnyosan félrehúzta száját. Mi maga? táncos? Vagy szalonokban akar sikert adatni. Nem Mexikóba igyekszik, Gondolja, hogy Gibson Mexikóba szökik. Bizonyára. De hát miért nem hajóval ment oda egyenesen egy mexikói kikötőbe, ha minek ez a szárazföldi kerülő? Először is olyan gyorsan iszkolt a hogy beszállt az első hajóba, és nem élt rá válogatni. Másodszor pedig a mexikói kikötők mint francia kézen vannak. Hát ha Gibsonnak nem tanácsos velük találkozni. barátom. Szára szöldön közelíti meg a Rio Grande-t, persze lóháton. Át kell a határfolyón és eltűnik Mexikóban. Ott olyan zűzavarosak a viszonyok, hogy nem éri utol a törvény keze. de a maga szép ruhája csupar hogy lesz, mire eléri a Rio Grande-t? Mi csináljak? Megmondom. Eladja a kofferját, és egész piperkült felszerelését egy zsibárusnak, és olyan gúnyát vesz helyette, amely jobban megfelel mostani céljainak. Remélem, van egy kis pénze. Bólintottam. Akkor pokolba a sok fölösleges limlommal, lovat vásárol, mert anélkül olyan, mint a hal a szárazon. A folyó mellett csak rossz lovat kap drága pénzért. Majd bejebb veszünk egyet valamelyik farmernél, de a nyerget már itt vesszük meg. Aj, nekem. Akkor én is gálok majd, mint ön nyereggel a hátamon. Hát aztán, akinek mi köze hozzá? Akár egy díványt is a hátamra veszek, hogy az őserdőben kényelmesen elnyújtózza? S ha valaki kinevet úgy kupál vágom hogy csillagokat. Széje, ha az ember valami kasságot vagy ostobaságot követel, de egyéb miatt nem kerestelkednie. Nem volt időm szavai gondolkodni. Tíz lépés után belódított egy boltba, melynek cégtábláján ezt a feliratot olvastam, mindent veszek, mindent eladok. A következő percben egy heringes hordó fedelén ültem, és bombán néztem magam körül. A tárgyalást oldett vezette. Megmondta a boltosnak, mi az a minden, amitől szabadulni akarunk, és mi az a minden, amire szükségünk van. A boltos mindjárt mellém adta segédjét, és vele együtt elhoztuk az elkótya vegyélésre szánt holmit. Darabonként felbecsülte és feljegyezte. Az összeadás méltányos összeget eredményezett, amelyet nyomban elvásároltam. Oldett a következő kincseket választotta ki számomra. Fekete bőrna drágot, magas csizmát, természetesen sarkantyúval, vörös pamut inget, ugyanolyan színű mellényt jó nagy zsebekkel, fekete nyagsálat, festetlen szarvas bőrzekét, két tenyérnyi széles bőrövet, mely belőről természetesen üreges volt, tölténytáskát, puskaporos poros zacskót, pipát, dohányt, iránytűt, és még egy tucatnyi szükséges apróságot. Harisnyáimat kapcákra cseréltem fel, csinos kalapomat óriási szomréróra. Vásároltam egy jó nagy takarót hasítékkal a közepén, hogy a fejemet kidughassam rajta. Továbbá lasszót, baúi kést, számot, nyerget és lószer számot. Hátra volt még a puska. Old Death nem szerette az új módi dolgokat. Nagy szakértelemmel válogatott az ócskapuskák közt, aztán kipróbált egyet a ház előtt. Jó lesz, mondta elégedetten. Az ember a színé ócskavas pedig kitűnő művés készítette, és jó kezekben is volt. Kézgolyó nem kell. Olmot viszünk és magunk öntjük ki. Úgy megbízhatóbb. No, de legalább néhány zsebkendőt is, javasoltam. Nem bánom, felelte Old Death olyan kézlegyintéssel, mely elárulta, hogy a zsebkendő teljesen fölösleges fényűzésnek tartja. Nem volt kedvem nevetni. Most már én is nyereggel a nyakamban baktattam Old Death mellett szállásunkra. Kedvtelve nézegetett. Magában bizonyosan mulatott rajtam. De meg kell hagyni, új szerzeményeim jó részét ő cipelte. A fogadóba érve öreg barátom lepihent, ám én újra elindultam, hogy megkeressem Vinettút. Boldoggá tett, hogy a kocsmában viszont láttam, de egy hangal sem árultam el. Pedig nagy önuralom kellett hozzá, hogy ne boruljak a nyakába. Úgy tett, mintha nem ismerne. Bizonyára megvolt rá a maga oka, és én alkalmazkodtam kívánságához. Bizonyos voltam benne, épp úgy vágyott velem beszélgetni, mint én ő vele. Valahol vár most, ahol négy szem közt beszélhetünk. Bizonyára megfigyelte, merre megyünk, de a fogadóba nem jött be. Ismertem szokásait, és nem volt nehéz megtalálnom. A fogadó mögött fordultam be egy sikátorba, mely egy rétre vezetett, és lám ott állt néhány száz lépésnyire egy fának támaszkodva. Meglátott, de nem üdvözölt, hanem átvágott a réten a közeli erdő felé. Én meg természetesen utána. A fák sűrűjében megvárt és örömtől sugárzó arccal sietett felé. Csárli, kedves drága testvérem, mit csoda öröm, hogy viszont látlak. A rét se örül jobban az éjszaka után felkelő napnak. Megöleltük egymást, és aztán így feleltem. A rét biztosan tudja, hogy hajnalban felkel a nap, de én nem reméltem, hogy itt találkozunk. Boldog vagyok, hogy hangodat megint hallom. Hogy kerültél ide, Csárli? Elvállaltam egy nehéz feladatot, melynek becsülettel eleget akarok tenni. Fehér testvérem, elárulhatja nekem, miről van szó? Ha nem legalább mondd el, mit csináltál azóta, hogy a Red River mellett elszakadtunk egymástól? Vinetto előtt nincs titkom, feleltem. Karon fogott és bevezetett az erdő sűrűjébe. Letelepettünk egy kidőlt fa törzsére, és részletesen beszámoltam neki mindenről. Végighallgatott, aztán szomorúan bólintott. Látod, látod, mondta. Megengedtem, hogy tovább méregesd a tűzparipa útját, mert pénzedhez akartál jutni. Megkaptad, és a hurikán elvitte. Ha köztünk maradt, soha nem lett volna szükséged pénzre. Sikerült szentelt a gazgyilkost elfognod. Sajnos nem. A gonosz szellem védelmi bevette, és a nagymánító úgy akarta, hogy bosszúmat későbbre halasszam. A gyilkos beállt a déli államok katonái közé, és nyoma veszett. De nem menekül meg. Visszatértem a Pekoszhoz, ahol sürgős feladatok vártak rám. Nagy hosszú lovaglások során felkerestem az apas törzseket, hogy visszatartsam őket attól, amit távol létemben már-már már elhatároztak. Mexikóba akartak vonulni, hogy részt vegyenek a sápadtarcóok harcaiban, de én nem engedtem meg. Hallott már testvérem Huárezről, a vörös elnökről? Sokat hallottam róla. Véleményed szerint kinek van igaza, neki vagy Napóleonnak? Huáreznak. Egy véleményem vagyunk, de nagyon kérlek, ne foggass. Nem mondhatom meg neked, mi dolgom van itt Matagordában. Megfogadtam Huáreznak, hogy hallgatok. El Paso del Norte városában találkoztam vele, a Rio Grande partján. Te most bizonyára azt a két sápatarcút üldözöd, akit idáig követtél. Nem tehetek mást. Tudom, de engem is szólít a kötelesség, mely talán még fontosabb, mint a tied. Holnap hajon Legrangebe utazom, és utam onnan az incs erőd érintésével a Rio Grande del Norte felé visz. De hiszen akkor ugyanazzal a hajóval utazunk, legalább egy darabig. De örülök, hogy holnap is együtt leszünk. Ne végy rólam tudomást. Miért? Nem akarlak ügyeimbe belekeverni. Ezért viselkedtem úgy, mintha nem ismernélek. Meg aztán Old Death miatt sem. Tudja ő, hogy te Old Shatterhand vagy? Talán nem is ismeri ezt a nevet. Tehogy nem? Olde többet tud, mint gondolnád. De láttam, téged a féle zöld fülűnek tart. Nagyot néz majd, ha megtudja, ki vagy. Várjuk meg az idejét. Nem akarom fehér testvére mulatságát elrontani. Tehát a hajón nem szólunk egymáshoz. Majd, ha megszabadítottad a fiatal, ólertet Gibson-tól, eljössz hozzánk, és akkor hosszasabban elbeszélgetünk. Eljössz, ugye? Okvetlenül. Akkor hát a nagy monitor legyen veled, Charlie. Van itt egy pár sápadtarca, aki türelmetlenül vár rám, most őket kell felkeresnem. Felállt, és én nem kérdeztem semmit. Nem akartam titkaiba furakodni. Kezet szólítottunk, és elváltunk megint. Reméltem, hogy nem hosszú időre. Másnap reggel két összvért béreltünk, és kikocogtunk velük a torlaszig, ahol a gőzös az utasait várta. Nyergeinket is felraktuk, legalább nem kellett a hosszú úton cipekednünk. A gőzös amerikai módra épült, rendkívül lapos fenekű hajó volt. Már sok utas gyűlt össze a fedélzeten. Megint nyergeink alatt görnyedezve hágtunk fel a pallón, a fedélzeten gúnyos röhögés fogadott. – Nézzétek csak! – kiáltotta valaki. – Helyett a két lábú összvéreknek! Vezessétek le a hajó űrbe! Az -e féle barbok nem úrja közé közévalók! A hang nem volt idegen. Az üvegtetővel fedett első osztály legjobb helyeit a tegnapi renitenskedők foglalták el. Úgy elterpeszkedtek, mintha övék volna az egész hajó. Vezetőjük újra belénk akart kötni, azért sértegetett. Old death pillantottam. Nyugodtan lépkedett, mintha nem is hallotta volna a durva szavakat. Így hát én sem szóltam semmit, helyet foglaltunk a garázda szemben, és nyergeinket az ülés alá toltuk. Old Death kényelembe helyezkedett, aztán elővette revolverét, felhúzta, és maga mellé tette. Példáját követve én is elővettem fegyveremet. Amazok mazok összedogták fejüket, sugdolóztak, de a hangos megjegyzésektől tartózkodtak. Kutyáik mellettük hevertek. Persze egyel kevesebben, mint tegnap. A búsa fejű gyűlölettől izzó szemmel bámult ránk. Kicsi ült, úgy látszik megviselte a repülés az ablakon keresztül. Arcán is meglátszottak még az üvegcserepek nyomai. A táskás matróz, aki a viteldíjakat díjakat beszette, megkérdezte, meddig utazunk. Old Death Kalambuszig váltotta meg a jegyeket, arra gondolva, hogy gibzonék talán csak odáig mentek. Ha kiderül, hogy nem így van, még ráérünk Kalambuszban a további útra befizetni. Már a második kompjel is elhangzott, amikor újabb utas érkezett, Vinettu. Indián módra felnyergelt pompás fekete csődöről léptetett fel a palánkon, és csak a fedélzeten szállt rá a nyerekből. Lovát az előső fedélzetre vezette, ahol válmagasság érő deszkarekesz állt az olyan utasok rendelkezésére, akik hátas lovukat is magukkal hozták. Vinettú nem nézett se jobbra, se balra. Leült lova közelében a hajó korlátjára. A gazemberek szemmel tartották. Köhécseltek, torkukat köszörülték, hogy figyelmét magukra vonják, de hasztalanul. Vinettú egykedvűen ült a melvéden, ezüst puskája csövére támaszkodva, és ügyet sem vetett rájuk. Elhangzott a harmadik utolsó jelzés. Egy-két percig vártak, hát ha felbukkan még egy elkésett utas, aztán a lapátkerekek forogni kezdtek, és a hajó elindult. Úgy látszik sima útunk lesz, gondoltam. A fedézeten csendesen telt az idő Wartonig, ahol egy utas kiszállt, de helyette egész csoport tolongott fel a hajóra. Old Death néhány persze kiment a partra, ahol kikötő biztos állt, Gibson után érdeklődött nála, megtudta, hogy két olyan ember, aki a leírásnak megfelelne, nem szállt itt partra ezen a héten. Hasonló negatív felvilágosítást kaptunk Kalambuszban is, ahol újabb jegyet váltottunk Le Matagorda óta a hajó olyan utat tett meg, amely gyalog ötven óráig tartott volna. Az idő már délfelé járt, de Vinettú idáig csak egyszer állt fel, amikor lovát megetette és megította. A banda mintha megfeledkezett volna rólunk. Most az újonnan felszállt utasok érdekelték őket, beszédbe akartak elegyedni velük, de csak kurta válaszokat kaptak. Eldícsekedtek déli érzelmeikkel és az északiakkal szemben tanúsított hőstetteikkel. Minden utast megkérdeztek, gyűrölik-e a felszabadítókat, és pocskondiázták azokat, akik nem lelkesedtek eléggé a rabszolgatartó földesurak jogaiért. Átkozott republikánus, neggerbarát, jenki lakály, Ilyen sértő szavakkal dobálóztak, de csak azt érték el vele, hogy mindenki húzódott tőlük. Alig, hanem ennek köszönhettük, hogy minket békén hagytak. Látták, hogy az utasok zöme nem rokon szenvezik velük. Kalambuszban a csendes utasok jó részt kiszálltak, de annál lármásabbak jöttek a helyükbe. Köztük egy részek banda támolygott fel a pallón, 15-20 gyanús külsejű alak, akiket a mieink üdvri valgással fogadtak. Csak hamar kiderült, hogy a békétlenkedő elemek vannak többségben. Lögdösődve törtek utat maguknak, és elnyúltak a padokon, mások kényelmével mit sem törődve. A kapitány nem utasította rendre őket, jobbnak vélte, ha nem törődik velük. Amíg nem zavarják munkájában, minek tegye ki magát kellemetlenségnek? A legtöbb déli hazafia hajó büféjébe vonult le, ahonnan csak hamar égtelen lárma ricsaj hallatszott. Palackokat törtek össze, énekeltek, kúrjongattak. Kis idő múlva egy négel szaladt fel jajgatva a kapitányhoz. A büfé pincére volt, és reszkedve panaszolta el, mi történt vele. Korbáccsal csapkodták, és megfenyegették, hogy felakasztják a hajó kéményre. A kapitány arca most már komoly aggodalom tükröződött. Miután meggyőződött róla, hogy a kormánykerék beállítása helyes, lement a büfébe. A jegyszedő matróz elébe jött és megállította, éppen mellettünk, úgyhogy jól hallottuk, mit beszélnek. – Kapitány úr! – mondta a matróz. – Ezt már nem nézhetjük szó nélkül, csúnya dologra készülnek! – azt mondom, rakja Paltra az Indiát, mert fel akarják akasztani. Tegnap összezördültek vele, és van itt két fehér utas is, akire haragszanak, azt állítják, hogy huáreznak, kémkednek, őket is meg akarják lincselni. Lánc hordta! Ez már komoly dolog! Melyik az a két utas? Mi vagyunk azok, ször? Mondtam, a kapitány eléjállva. Önök! Istenemre! Megeszem ezt a hajót, ha önök huárez kémjei? Elsőnk ágában sincs ilyesmi. Tudják mit? Mindjárt a parthoz vezetem a hajót. Gyorsan kiszállnak, és nem lesz semmi bajuk. De mi nem szállunk ki. Sürgős dolgunk van a folyón, fejebb. Hát akkor nem tudom, mit csináljak. Várjanak csak. Vinetúhoz sietett, és mondott neki valamit. Az indián udvariasan meghallgatta, aztán megrázta a fejét. A kapitány visszajött hozzánk, és bosszankodva közölte. Ő sem száll ki, hallani sem akar róla. Konok népség! A kommentáromnak vége van! mondta a matróz. Nem vagyunk elegen ahhoz, hogy segíthessünk rajtuk. A kapitány töprengőn bámult maga elé, majd hirtelen széles mosoly ömlött el jóindulatú arcán. Homlokára csapott, mint akinek kitűnő ötlete támadt. Semmi baj, mondta. Kiátszuk a semmire kellőke, csak az a fontos, hogy önök a segítségemre legyenek. Tegyék azt, amit mondok, dugják puskájukat is a padalá, a nyergek mellé. Semmi körülmények közt használjanak fegyvert hanem várjuk meg nyugodtan, amíg meg nem elnek, Kiáltott fel Oldet dühösen. Azt nem mondtam, csak húzzák az időt. A kellő pillanatban közbelépek. Olyan hideg zuhanyt kapnak, hogy megemlegetik. Bizzák csak rám. Hogy gondolja? Nincs idő megmagyarázni. Jönnek már a gazvitkók. Valóban, a banda most jött fel a büféből. A kapitány gyorsan elfordult tőlünk, és halk hangon utasításokat adott a táskás matróznak. Ez a kormányosos sietett, és vele is közölte a kapitány parancsait. Pár perc múlva láttam, amint elvegyül az utasok közé, és a megbízhatóbbaknak fülébe súg valamit. Később észrevettem, hogy ezek a tisztességes utasok az előső fedélzet egyik sarkába húzódnak, és ott állnak egy csoportban szorosan egymás mellett. A gazemberek miért feltódultak a büféből, körülvettek minket. Ez az, mutatott rám a busa fejű. Az éjszaki a kémia, akik Juárez pártolják. Tegnap bégúri járt már a tropperna költözött. Menek az Bizonyára oka van rá. Tegnap megölte a kutyámat, és engem is revolverrel fejegetett. Álljás, piad, kössük fel! Le az éjszakiakkal, akik tönkretettek minket! Visszen és mindenki, aki hozzáhúz! Micsoda lárma az odalen, kiáltott le a hídról a kapitány. Csendet kérek, uraim! Hagyják az utasokat békében! Ne is ebből ázzal a mi felelt a banda egyike. Ne vegye pártfogásába a vagy ez is a kötelességéhez tartozik? Kötelességem gondoskodni róla, hogy aki megfizette a viteldíjat, zavartalanul tehesse meg az utat. Aki megbontja a rendet, az kirakom a partra, aztán úszva teheti meg az utat hóztirig. Szavait gúny kacaj fogadta, néhányan még nyerítettek is. Engem is barátomat olyan szorosan körülfogtak, hogy mozdulni se tudtunk. Állati ordítozás közben taszigáltak a hajó kémény felé, melynek kötélvezető gyűrűi alkalmasak voltak arra, hogy valakit felhúzzanak rá. Old Death az övéhez kapott, hogy revolverét előráncsa, de közben a kapitányra pillantott, aki lapva intett neki, hogy maradjon csak nyugton. "Két húzunk fel előbb? kiáltotta egy öblös hang. – Ezt a kétspiont vagy az indiánt? – Kezdjük az indiánnal, ordította a busafejű. Hozzátok ide! Két ember a hajó orra felé rohant, ahol Vinettú ült. Nem láttuk, mert a csődület eltakarta előlünk. Egyszerre csak hangos sikoltozást hallottunk. Vinettú az egyik támadót leütötte, a másikat meg a korláton át a folyóba lökte. Azután beúrot abba a vasládába, mely a kerékdobot körülvette. A banda a siketítő ordítozásban tört ki. Mindenki a korláthoz szaladt. A kapitány parancsára az egyik matróz leeresztette a hajó farához erősített mentőcsónakot, és a vízben kalimpáló emberhez evezett. Ez tudott egy kicsit úszni, és sikerült felkapaszkodnia a csónakba. Most magunkra maradtunk ketten, Old Death meg én. A banda egyelőre megfeledkezett rólunk. Láttuk, hogy a kormányos és több matróz a kapitányra függeszti tekintetét, mintha parancsát lesnék. A kapitány magához intett engem is így szólt. Most megfürdetem őket, figyelje csak, hogy mi lesz. A következő pillanatban a gép leállt. A hajót a jobb part felé sodorta az ár. Itt egy zátony terült el, melyet alacsony víz borított. A kapitány intett a kormányosnak, az mosolyogva bólintott, és a hajót egyenesen a zátonynak irányította. Csikorgó zajt hallottunk, amit erős lökés követett. A fedélzeten mindenki megbillent, de volt olyan is, aki elesett. A hajó megült a zátonyon. A jó szándékű utasok, akiknek megsúgták a kapitány tervét, a megbeszélés értelmében jaj veszékelni kezdtek, mintha életükért rettegnének. Színlett izgalmuk átragadta verekedőkre is, akik azt hitték, hogy csak ugyan baj van. Ekkor az egyik matróz fejött a gépházból, a kapitányhoz szaladt és rémülten jelentette. Kapitány úr behatolt a víz a hajótérbe, öt perc múlva süllyedünk. Mindenki meneküljen, ahogy tud! Kiáltotta a kapitány, itt sekély a víz, ki lehet gázolni a partra! Leszaladt a hídról, sietve levetette kabátját és mellényét, ledobta sapkáját, leúszta cipőjét, és átugrott a korláton. A víz még a nyakáig sem ért. Kiugrani, kiugrani! kiáltotta. Most még van rá idő, ha a hajó sűjjedni kezd örvénye, mindenkit eltemet! Senkinek sem ütött szeget a fejébe, hogy a kapitány volt az első, aki elhagyta a hajót. A verekedőket rémület fogta el. Egymás taszigálva ugrottak a vízbe, és esze veszett igyekezettel evickéltek ki a partra. Nem vették észre, hogy a kapitány a hajó másik oldalára úszik, és ott a leeresztett hágcsón nyugodtan visszatér a fedélzetre, mely közben megtisztult a rendbontóktól. Ahol az imént még ordítozva lincselést követeltek, most vidám kacagás hangzott fel. Amikor a legügyesebb és legfürgébb menekülők kijutottak a partra, a kapitány parancsot adott az indulásra. A rendkívül erős lapos fenekű hajót a legkisebb sérülés sem érte, és készségesen engedelmeskedett a kerekek nyomásának. A kapitány meglengette kabátját, mint egy zászlót, és átkiáltotta partra. – Jó mulatást, uraim! Ha még mindig kedvük van a lincseléshez, akasszák fel egymást! Hol lyukat, amit a hajó hagytak, leadom lögransban, ott átvehetik! Nem nehéz elképzelni, hogy gúnyos szavai mennyire felbőszítették a kiátszott gazembereket. Toporzékoltak voltak dühükben, ordítozva követelték a kapitánytól, hogy forduljon vissza és vegye fel őket. Feljelentéssel, sőt lincseléssel fenyegették, többen még a puskájukat is elsütötték a tovasikló hajóra, de semmi kárt sem tudtak tenni benne. A busa képű rabszolgahajcsár öklét rázta tehetetlen dühében, és torka szakadtából ordított. Megállj, kutá! Ezt megkeserülök, megvárjuk, még visszajössz, és felakasztunk a saját hajót kíményére! Kettőn áll a vásár! felelte a kapitány kacagva. Előbb húznak fel téged, ott leszek a temetéseden! A hajó teljes gőzzel folytatta útját, hogy a késedelmet behozza. Nyolcadik fejezet A kuklukszosok a hírhet Ku klux Klán nevének eredete még ma is rejtély, melyet többféleképpen magyaráznak. Vannak, akik azt mondják hangutánzó szó, mely a puska kakasának felhúzását érzékelteti. Mások szerint a Ku kukucskálásra, leselkedésre is, meglepetésre céloz. A Klux pedig a pálinkás üveg kotyogására utal, míg a klán nem más, mint a Klán, egy a szó, melyet főként a régi skótok használtak a nemzetségek vagy rokoni klikkek megjelölésére. A Ku Klux Klán tagjai talán maguk sem tudták, hogy a társaság neve honnan eredt, de nem is törődtek vele, őket csak a cél érdekelte. A titkos szövetség Észak-Karolinában alakult meg, 1866 körül, és rohamosan elterjedt Georgiában, ban alabama Mississippi-ben, louisiana és Texasban is. Az északi államok elkeseredett ellenségeiből tevődött össze, hajcsárokból és felügyelőkből, akik a rabszolgaság eltörlése után elveszítették állásukat. Mögöttük a déli földes urak álltak, akik óriási pamut ültetvényeiket néger rabszolgákkal műveltették meg. Észak győzelme tönkretette őket, és véget vetett henye fényűző életmódjuknak. Nem csoda, hogy az új rendben nem tudtak belenyugodni, és minden eszközzel nyugtalanságot próbáltak szítani. Sok éven át garázdálkodtak, figyet hányva a törvényeknek. A Ku Klux Klán tagjainak ünnepélyes esküt kellett tenniük, melyben megfogadták, hogy vezetőiknek feltétlenül engedelmeskednek és megőrzik a szövetség minden titkát. Különösen az utóbbit vették szigorúan, és aki fecsegett, azt egyszerűen lepuffantották. A legnagyobb titokban rendszeres gyűléseket tartottak, ahol a következő gazdettüket megbeszélték. Semmitől sem riadtak vissza, házak megtámadása, kifosztása és felgyújtása éppen olyan mindennapi volt, mint a lincselés vagy orgyilkosság. Rendszerint lóháton indultak el a gyülekezési helyükről, ruhájukat lepedőszerű lebernyekbe bújtatták és fejükre kámzsát húztak, mely arcukat felismerhetetlenné tette. Áldozataik elsősorban négerek voltak, de azokat a fehéreket sem kímélték, akik erőszakos gazdetteiken felháborodtak. Elég volt a gyanú, hogy valaki a köztársaság híve vagy haladó szellemű, titkos gyűléseiken halára ítélték, aztán eltették lábalól. Városokat, egész megyéket tartottak rettegésben annyira, hogy Dél-Karolina kormányzója néhány év múlva kénytelen volt Grant elnöktől segítséget kérni. Az elnök a kérdést a kongresszus elé terjesztette, mely szigorú törvényt hozott a Ku Klux Klan megfékezésére de a drákói intézkedések is hatástalanok maradtak. A gonosz tevők vakmerősége határtalan volt. Hideg vérrel meggyilkoltak például egy lelkészt a templomban, prédikáció közben. Éppen a Ku Klux Klán egyik áldozatának lelki üdvösségéért imádkozott, amikor hirtelen felbukkant egy kámzsás alak és golyót röpített a lelkész fejébe. Mire az állítatos hívők felocsúttak rémületükből, a merénylő nyomtalanul eltűnt. Ilyen esetek százai és ezzel jelezték országszerte a Ku Klux Klan kegyetlen tevékenységét. Már beesteledett, amikor hajónk legrange érkezett, és a kapitány kijelentette, hogy csak reggel indul tovább, mert az alacsony vízállás veszélyessé tenné a hajó útját a sötétben. Az utasok kénytelenek voltak kiszállni és éjjeli szállás után nézni. Vinettú előttünk haladt lovával a pallón, és hamarosan eltűnt a közeli házak mögött. Oldeth itt is a kikötő biztoshoz fordult, aki a hajós társaság ügyeit intézte. Megtudhatnám, mikor kötött ki itt a korábbi hajó, mely matagortából jött? kérdezte Oldeth. És talán azt is meg tudja mondani, vajon kiszállt-e itt valaki? Az utolsó hajó tegnap előtt érkezett ide, ugyanabban az időben, mint a mai. Valamennyi utas kiszállt, mert a hajó itt töltötte az éjszakát, és hálóhelyekkel nem rendelkezik. És önúram itt volt reggel, és amikor a hajó tovább indult? Ha természetesen minden indulásnál és érkezésnél itt vagyok. Akkor engedje meg, hogy további felvilágosítást kérjek. Mi ugyanis két parátunkat keressük, akik az előző hajón utaztak. Szeretném tudni, itt maradtak-e, vagy folytatták reggel útjukat. Hm. Hát, erre nem könnyű felállni. Az utasok sokan voltak, és a reggeli ködben alig lehetett az arcokat megkülönböztetni, de tudtommal mind felszálltak. Kettő kivételével. Az egyiket, ha jól emlékszem, Clintonnak hívták. Kréton! Nagyszerű, hiszen éppen őt kerese. Nem tudja, hol szálltak meg. Azt hiszem, Senior Cortésionál, mert az ő emberei vitték el a két utas podgyászát. Szállodája van. De, hogy is, ez egy spanyol származású úriember, aki sok mindenfélevel foglalkozik. Eltalános ügynöksége, ahogy mondani szokták. Azt hiszem, jelenleg titkos szállítmányokat küld Mexikóba. Azt mondja, úriember. A kikötő biztos vállat vállatfont. Manapság mindenki úriember, még ha a nyergét maga cipeli is a hátán. Elég goromba célzás volt, de Old Death sem vette, hanem kedélyes hangon folytatta a kérdezősködést. Mondja, kedves uram, van ebben a bájos városkában, ahol az ön lámpásán kívül más fényt nem látok pislogni, egy fogadó, ahol fejünket pihenőre hajthatnánk, s nem kell attól tartanunk, hogy álmunkat emberek vagy más férgek megzavarják? Fogadó csak egy van. Nem is annyira fogadó, inkább kocsma. De mivel ön annyi kérdést intézett hozzám, fölötte valószínű, hogy a többi utas megelőzte, és azt a néhány kiadó ágyat már rég lefoglalta. Ez persze kellemetlen, bólintott Old Death a csipkelődéssel most sem törődve. De talán akad egy magánház, melynek vendégszeretetét igénybe verni. Nem tudom. Magam nem lehetek a szolgálatára, mert a lakásunk nagyon szűk. De van itt egy kovács mester, Mr. Leng, aki missori jött ide. Szép tágas háza van, ő talán befogadná éjszakára. Elvezetném, de még dolgom van a hajón. E, hol van az a ház? Mr. Langet nem találja otthon. Ilyenkor a kocsmában szokott üldögélni, ahogy nálunk szokás. Hát keresse ott. Mondja meg neki, hogy én küldtem. Menjen csak előre ezen az úton, amíg balkész felé világosságot nem lát. Na, az a kocsmá. Megköszöntük az útbaigazítást, és nyergeinkkel a hátunkon a kocsma felé bandukoltunk. Könnyű volt rátalálni, nem csak a világosságról, hanem a lármáról is, mely ablakain kihallatszott. Az ajtó fölött a cégér valami állatot ábrázolt. Először azt hittem óriási teknős béka, de aztán láttam, hogy szárnya van, és csak két lába. Most már a feliratot is el tudtam olvasni, Hawks inn, vagyis a karvajhoz címzett fogadó előtt álltunk. Amikor beléptünk az ivóba olyan sűrű dohányfüst fogadott, hogy szinte marta a szemünket. A karvai vendégei jó tüdővel rendelkezhettek, hogy ebben a füstben lélegezni tudtak, sőt, a jelek szerint nagyon jól érezték magukat. Kitűnő tüdőre vallott az ordítozás is, mely minden képzeletet felőlmúlt. Senki sem beszélt, mindenki kiabált. Még akkor is, ha legközelebbi szomszédjához intézte a szót. Amikor szemünk kisé hozzá a dohányfüsthöz, észrevettük, hogy a nagy ivó mellett egy kisebb szoba is van, alig hanem jobb emberek részére. Mivel az ivó zsúfolt volt, és mi is jobb embereknek tartottuk magunkat, a belső szoba felé igyekeztünk. Itt is csak két üres szék volt, melyet habozás nélkül elfoglaltunk, miután nyergeinket leraktuk a sarokba. A szobában egyetlen hosszú asztal állt, melyet néhány ember ült körül. Söröztek, beszélgettek, amikor leültünk melléjük, egy pillantást vetettek ránk, aztán közelebb húzták székeiket egymáshoz, és így szinte elkülönítették magukat tőlünk. Akadozó beszédjükön pedig észrevettem, hogy hirtelen más témára tértek át. – Ne zavartassák magukat, uraim! – mondta Old Death. Nyugodtan beszélhetnek bármiről, tőlük nem kell tartaniuk, tisztességes emberek vagyunk, és látom, önek is azok. Mellettünk két ember ült, egy idősebb és egy fiatalabb arcvonásaikból ítélve arra gondoltam, hogy ez a két ember alig, hanem apa és fia. Nem ismerem önt, uram, felelt az idősebbik, miután barátomat alaposan szemügyre vette. De bámulatosan hasonlít valaki ez, akiről a fiam nagyon sokat beszélt. Annyiszor leírta nekem, hogy szinten magam előtt látom, mindig olyannak képzeltem, mint ön. Hogy hívják az illetőt? Old Death a neve. Ki az? Kérdezte Old Death, bamba arcot vágva. Még nem hallott ezt a nevet. A leghíresebb erdei vezető. Kiváló ember. Nem kell szégyelnie, hogy legalább külsőre hasonlít hozzá. Ő is ilyen sovány, szikár, beesett arcú, de erő és bátorság dolgában felveszi a versenyt akárkivel. A fiam Vél az életét köszönheti neki. Old Death szeműre vette vilt és megkérdezte. Hogy történt ez? Hol és mikor? Érdekelnek az ilyen történetek. Még 62-ben történt, oda Árkázasban, a Peeridge mellett vívott csata előtt. Felelt a fia helyett az apa. Kicsi hosszadalmas volna elmagyarázni valakinek, aki nem ismeri a körülményeket. Miért ne ismerném? Akkor tehát magam is Árkázasban jártam, és ha jól emlékszem, éppen Peeridge Ridge tájékán. Igazán? Akkor szabad kérdeznem, kikkel tartott, mert... A helyzet ugyanis még ma is olyan, különösen nálunk, hogy nem árt, ha az ember ismeri a politikai felfogását annak, akivel egy asztalnál ül. Ne aggódjék, kedves uram, feltételezem, hogy nem a rabszolga ha a hajcsárokhoz húz, és ebben teljesen egyetértünk. Az én szememben minden ember egyforma, feltéve, hogy tisztességes. Márpedig a gazembereket inkább a másik oldalon lehet megtalálni. Na, hát, hogy is volt az a história? Hát, Arkansas eleinte nem akart kiválni az Unióból. Az emberek többsége elítélte a rabszolgatartást és szívből utálta a dőfös földesurakat és durva lelketlen halcsáraikat. De a csőcselék, és ezek közé számítom a nagy ültetvényeseket is, felülkerekedett és terrorizálta a többieket. Így aztán Arkansas is a déliekhez pártolt és kivált az Unióból. De sokan átszögtek az északiakhoz és velük harcoltak a rabszolgatartók ellen. Akkoriban Missúri államban laktunk, Poplar Bluff-ben, az erkezeszi határ közelébe. A fia egész fiatalon beállt az éjszaki hadseregbe önkéntesne. Szokaszával felderítő szolgálatra küldték a határon át, és a déliek fogságába esett. Ah, komoly dolog, jegyezte meg Oldeth. Tudjuk, hogy a déliek milyen kegyetlenül bántak hadifogjaikkal. Száz közül legfeljebb húsz maradt életben. Hogy úszta meg a fia? Hajszálon függött az élete. Már előbb is, mielőtt elfogták. Mert ne gondolja, uram, hogy könnyen adták meg magukat. A derék fiúk, amikor az utolsó golyóikat is kilőtték, késsel és puskatussal harcoltak tovább, és az ellenségnek súlyos veszteségeket okoztak. De a déliek óriási túlereje győzett. A kemény ellenállás annyira felbőszítette őket, hogy elhatározták, kivégzik a foglyokat az utolsó szálig. Ekkor felbukkant Old Death, és megmentette őket. Hogyan? Egy csapat élén? Dehogy is. Egészen, egyedül, határtalan vakmerőséggel. Mi az ördög? Ez aztán érdekes. Hogy csináltam, mondja csak. Kíváncsi skodott Hason csúszva közelítette meg a déliek táborát, amúgy indián mótra. Segítségére volt a hirtelen kitört zápor, mely eloltotta a tábortüzeket. A déliek egy farmon ütötték fel a táborukat, egy teljes zászlóaj a tiszteket a lakóházban szállásolták el a katonákat, meg ahogy éppen lehetett. A foglyokat, huszan lehettek, egy présházba zárták azzal, hogy másnap főbe lövik őket. A présházat négy katona őrizte, egy-egy minden sarokban. Éjjel, röviddel az őrségváltás után a foglyok furcsa zajt hallottak felőről, mely egészen más volt, mint az eső szüntelen kopogása a tetőn. Figyeltek! Hirtelen rés támadt a tetőn. Valaki feszegette a puha fából összerúlt zsinlejeket. A rés egyre nagyobb lett, és a présházba már vígan zolgott az eső. Nem sokára egy láthatatlan kéz rögtönzött hákcsót eresztett le a tetőről. Egy fiatal fatörzse volt, melynek ágait úgy vágták le, hogy a tövük hákcsóú szolgálhasson. A foglyok felmásztak az alacsony présház tetejére, és onnan leereszkedtek a földre. A négy örszem úgy feküdt ott, mintha álomba merült volna, de ez örök álom volt. Old Death kése végzett velük egyenként és nesztelenül. A foglyok rögtön elszedték az őrök fegyvereit, és megmentőjük vezetésével kiosontak a táborból az országútra, és csak itt szorítottak kezet bátor megmentőjükkel. Ekkor tudták meg, hogy Old Death volt az, aki élete kockáztatásával kiszabadította őket. Az országúta határon át Missouriba vezetett, és minnyáján épségben hazaérkeztek. Oldeth is velük tartott? kérdezte Oldeth. Nem. Azt mondta, még fontos dolgai vannak, és eltűnt az zúhógó esőben, a sötét éjszakában, de Will még hosszasabban beszélt vele, és jól megnézte. Rendkívül szikál, hóri horgas ember volt, besüppett arca és csupa csont, akár egy halálfej. Mondtam, hogy nagyon hasonlít önre. Hmm, megesik az ilyesmi? Bólintott Old Death. Nagyon érdekes történet, örülök, hogy hallottam. De ha Missouriban élt bizonyára ismeri azt a kovács aki szintén Missouriból jött ide, Mr. Lenget, mert tulajdonképpen vele szeretnék beszélni. A másik nagyot nézett. De vele? Ha mit akar tőle? Féltem, hogy a karvajban már nem kapunk helyet, és megkérdeztem a kikötő, biztos hol hálhatunk meg éjszakára. Azt a keressem meg Mr. Lenget és hivatkozzam rá. Aztán a szomszédunk még egyszer alaposan vett bennünket, aztán így szólt: Szerencséje van, uram, mert én vagyok Mr. Lang. Úgy látom, becsületes ember, és remélem nem fogok csalódni önben. Jó van, nálam olhatnak. Köszönöm az előlegezett bizalmát, Mr. Lang, mondta Oldeth. De hogy teljesen megnyugtassam, szeretnék a fiához néhány kérdést intézni. Lang csodálkozott. Vélez, tessék! Mondja, kedves Vil, miről beszélt azzal a hórihorgas emberrel, akihez annyira hasonlítok? Will élén kell mesélni kezdett. A -a az úgy történt, kérem, hogy Old Death ment elől, én pedig közvetlenül mögötte. Nehezen bírtam lépést tartani vele, mert a sebem az nagyon sajgott. mielőtt elfogtak egy golyó horzsoltak a kar karomat. A seb nem volt mélyen, ne -nem, nem tudtam bekötni, erősen vézett, és az ingem meg beleragadt a vérbe. Most egy bozótam mentünk keresztül, Old Death az ágakat, és, és akkor egy visszapatanó ág éppen a sebemre csapódott. Annyira fájt, hogy hangosan kiáltottam, mire Old Death átra szólt, és azt mondta, hogy marad csendben, te szamár, vágott a szavába Old Death. I igen, igen, honnan tudja? Csodálkozott Will, de Old Death válasz helyett így folytatta. Akkor maga megmondta neki, hogy nagyon fáj a sebe, és talán meg is dagadt. Csak ne legyen belőle gyulladás, vagy még komolyabb baj. Mire ő azt tanácsolta, hogy már csak karját vízbe, akkor az ingója megpuhul, és nem ragad annyira a sebbe. Azt is ajánlotta, hogy borogassa szorgalmasan utilapú levelével az hűsít, és megakadályozza az üszkösödést. Igen, ezt mondta szóról szóra, kiáltott fel a fiatalember. Honnan tudja, uram? meg kérdi, mert én voltam az, aki ilyen jó tanácsokkal látta el személyesen. Az imént csodálkoztak, hogy annyira hasonlítak a megmentőéhez, Hát természetes, hogy hasonlítok rá, legfeljebb négy évvel öregebb lettem azóta. Ó, hát ön az! Kiáltotta Will, felugrat székéből, és kitárta mindkét karját, hogy Old Death megölelje, de apja félretolta, és visszanyomta a székre. Várj egy kicsit, ha már az örelésnél tartunk, előbb én következem. Elsősorban az én jogom és kötelességem, hogy fiam megmentőjének hálásan a nyakába boruljak. De ezt egyelőre elhalasztjuk, mert nem akarok nyilvános helyen feltűnés kelteni. Nem lenne tanácsos magunkra vonni a figyelmet. Morodj hát nyugodtan a helyeden. Bocsásson meg, uram, folytatta hozzánk fordulva. Nyomósokon van rá, hogy közbeléptem. Ön nem tudja, mi van itt. Mint ha a pokol minden ördögét ránk szabadították volna. Ne gondolja, hogy félek, inkább önt féltem. Nem szeretném, ha a hírem enne, hogy itt van. Mindenki tudja, milyen hősiesen harcolt a rabszolgatartók ellen is, hogyan vezette az éjszaki csapatokat úttalan utakon, Erdőkön és mocsarakon keresztül a déliek háta mögé, és vakmerő rajtaütéseivel mennyi veszteséget okozott neki. A szabadság hívei hősüknek tekintik, a rabszolgahajcsárok pedig úgy gyűrölik, hogyha a kezükbe kerülne, minden teketória nélkül felakasztanák az első fára. Tudom, Mr. Lang, ne fütyülök rájuk, felelte oldát nyugodtan. Nem mintha szenvedélyes vágyat éreznék a kötél után, de már sokszor fenyegettek vele, és mégis élek. Egy bandamba is fel akart húzni a hajó kéményére. Ezután elbeszélte szerencsésen végződött kalandunkat. Lenk fejcsóválva hallgatta, aztán megjegyezte. A kapitány derekasa viselkedett, de életét kockáztatta. Reggelig itt marad Legrancsban, de a csavargók még az éjjel ide és első dolguk lesz kitölteni rajta a bosszújukat. Ezzel önnek is számolnia kell. Elbántam én már veszed elmesebb fickókkal is, mondta oldat megvető kézlegyintéssel. Ne bizakodjék el, uram! Lagrange mostanában valóságos tűzfészek, az egész környékről ide a garázda elemek, idegenek, akiket sose láttunk. Volt rabszolgahagycsárok, akik állásukat elvesztették, és nem tudnak mihez kezdeni. A helyzet napról napra rosszabbodik. Elárulom önnek, hogy nem maradok itt sokáig, semmi kedve milyen helyen, örök és izgalmak közt élni. Özvegy ember vagyok, a lányom a férjével Mexikóban él, nincs senki, mit a fiamon kívül. Néhány nappal ezelőtt sikerült a házamat eladnom egy itteni úriembernek, aki készpénzzel fizetett. Még néhány dolgot el kell intéznem, aztán szedjük a sátorfánkat és átmegyünk Mexikóba. Jó hallottam, csodálkozott Oldeth. Mexikóba? Csöbörből, vödörbe? és ott is forró a talaj, háború van. Mexikó nagy, és ová én készülök, ott nyugalom van ez kénytelen volt ugyan elpázóba menekülni, egészen az új mexikói határig, de hamarosan összeszedte erejét, és javában kergeti a franciákat vissza délfelé. A hódítók napjai megvannak vannak számlálva, a mexikói hazafia kisöprik őket az országból. Persze a szegény Miksoherceg iszta meg a levét, akit erőnek erejével mexikói császárnak tettek meg. Úgy hallom, derék ember, csak belekényszerítették ebbe a csúnya kalandba. Na, de az ő baja, maradt volna otthon. Most már a főváros körül folynak a harcok. Az Északi ország részekben viszonylagos nyugalom van. Csivavába megyek. Ott él a vőm a lányommal, akik tártkarokkal fogadnak engem is vért. Nem lesz semmi gondunk. A vőm jó módó ember, egy ezüst bánya tulajdonosa, ezüst királynak nevezik felé. Utolsó levelében azt írja, hogy megérkezett az ezüst királyfi is, vagyis fiasz született. ami mi keresnivalóm lenne legréncsben? Egy nagyapának az unokája mellett von a helye, nem igaz Valahogy úgy bólintott Old Death. Ha véletlenül arra vezetne az útja velem, tarthatna szőr, folytatta Mr. Lang. Nagy szerencsének tekinteném, ha Old Death társaságába tehetném meg ezt a hosszú útat. Ne tréfáljon, mondta Old Death. Könnyen lehet, hogy a szaván fogom. Kezet rá! Kiáltott fel örömmel a derék apa és nagyapa. Lassan Lassan a test el! nevetett Még nem biztos a dolog. Magam is Mexikóba készülök, de van egy kis elintézni való dolgunk. Nekem is, fiatal barátomnak itt. Egyelőre még nem tudjuk, hová vezet az utunk. Ha csak ugyan Mexikóba készülször, megvárom meg én, vagy elkísérem közbenső útján. Egy kis kerülő nem számít, és édes minden nekem. Jövő hét elérkezeme meg Csivavába, vagy két hét múlva. Ne gondolja, hogy merő önzetlenségből beszélek így. Ön tapasztalt vagy nyugati írásnyomkereső. Ha önnel utazom, biztosan átjutok a határon, ami a mostani viszonyok közt nem kis dolog. Szabad tudnom, mi elintézni valója van még itt? Egy bizonyos uh, szenyor kortézióval szeretnék beszélni. Ismeri talán? Ha, hogy ne ismerném, kisvároska ez, mindenki ismer mindenkit. Még a macskák is tegeződnek. Egyébként szenyor kortézió az, aki a házamat megvásárolta. Mindenek előtt tudni szeretném, vajon rendes embere vagy csirkefogó. De hogy fogó? Hogy mivel foglalkozik az semmi közöm, de minden kötelezettségének eleget tesz, nem rövidít meg senkit. Valószínűleg mexikói körökkel tart üzleti kapcsolatot. Magam is megfigyeltem, hogy éjszaka nehéz ládákkal megrakott összvérek indulnak el az udvaráról, és titokban sok ember fordul meg a házában, aki innen a Rio Grande del Norte felé tartanak. Azt mesélik róla, hogy Juáreznek dolgozik. Fegyvereket és embereket küld át, akik a franciák ellen akarnak harcolni. Az ilyen vállalkozáshoz bátorság kell. Szenyor jó valószínűleg a meggyőződését követi ide, amellek kitűnő üzleteket is csinál. Hol lakik? Még ma szeretnék beszélni vele. Nem is könnyebb ennél. Este Disco vár engem a házában egy ügy megbeszélésére, amely közben tájtalanná vált. Majd elvezetem önt hozzá a megbeszélt időben. Mikor beszéltem meg vele a találkozást? Tegnap olakásán. Volt már valaki, úgy értem, látogató vagy üzletfél? Érdeklődött Old Death. Igen, két férfi, egy idősebb és egy fiatalabb. Nem hallotta véletlenül a nevüket? De igen, ez majdnem egy teljes órát töltöttünk együtt. A fiatalabbat Ollertnek hívták, a másikat Gavilánónak. Hát többször emlegették azt az időt, amikor együtt voltak Mexikó fővárosában. Gavillano, Ezt a nevet még nem hallottam. nem lehet más, mint Gibson. Mit gondol fiatal barátom? Ez a kérdés nekem szólt, aki eddig csak igen szerényen vettem részt a társalgásban, és mindent oldertre bíztam. Könnyen lehet, feleltem, hiszen annyi álnevet használ, hogy már nem is lehet számon tartani. Elővettem tárcámból a fényképeket, és megmutattam iszt a lengnek, aki tüstént felismerte bennük szenyor kortézió vendégeit. Igen, ők azok, ször, mondta. Ez a sovány kreolos arzbőrű Gavilánu, a másik meg ólert aki olyan furcsán beszélt, hogy nem tudtam rajta kiigazodni. Csupa olyan embert emlegetett, akit soha életemben nem láttam. Egy otelló nevű négerről beszélt, meg egy Johanna nevű hajadorról, aki orleánban pásztorlány volt, aztán katona lett és segített a francia királynak kiverni az angolokat az országból, meg egy meg egy Stuart Mária nevű királynőről, akinek állítólag levágták a fejét, legalábbis ő azt mondta. Szóval nekem új mert, hogy ennek a fiatal ólertnek hiányzik az egyik kereke. Összenéztünk, Old Death, meg megén. Most már egészen biztosak voltunk benne, hogy Gibson járt itt szerencsétlen áldozatával. Mit gondol, Mr. Lang, Itt vannak még Lebranchben? kérdeztem. Hát, már tegnap eladták a várost. Szenyor Cortezion maga kísérte elő a Hopkins farmig. Onnan folytatják útjukat a Rio Grande felé. Bosszantó? Kiáltott fel Old Death. Utánuk sietünk, ha lehet még ma éjjel. Mondja csak, Mr. Lang, kitől lehet itt két jó lovat vásárolni? Csaki, szenyor Cortéziótól. Mindig sok ló van az istálójában, elsősorban azoknak tartogatja persze, akiket huáres seregébe toboroz. De az éjszakai nyargolásról lebeszélem, mert ahhoz jobban kell ismerni a terepet. <gül> Majd meglátjuk. Mindenek előtt Cortézióval kell beszélnem. Nem sokára tíz óra, most már talán otthon lesz. Nagyon kérem mutassa meg nekünk, hol lakik. Jól van, ször, már mehetünk is, ahogy úgy akarja. Éppen cihelődni kezdtünk, amikor lódobogás hallatszott be az utcáról, és néhány perccel később új vendégek léptek be a mellettünk lévő ivóba. Nem éppen kellemes meglepetésemre azt a garázda társaságot ismertem fel bennük, amelyet a hajós kapitány ravaszcsellel a partra rakott. Itt úgy látszik, mindenki ismerte őket, mert viharos üdvözlésben részesültek. A setében elhangzó kérdésekből és feleletekből arra a következtetése jutottam, hogy ordítozó cimboráik már türelmetlenül vártak rájuk. Egyelőre annyira körülvették őket, hogy nem volt idejük mással törődni, aminek nagyon örültem, hisz semmi kedvet sem éreztem ahhoz, hogy magamra vonjon figyelmüket. Éppen ezért visszaültünk a helyünkre, és vártuk a fejleményeket. Ha most mindjárt keresztül vonulunk az ivón, egészen biztosan belénk kötnek. Amikor Leng megtudta, hogy ezekkel gyűlt meg a bajunk a hajón, betámasztotta az ajtót a két szoba között, és csak a rést hagyott, hogy megérthessük, mit beszélnek. De ők ne láthassanak minket. Azon kívül a helyet cseréltünk barátaival, hogy háttal üljünk az ajtónak, és arcunkat, ha esetleg benyitnak, ne láthassák. Így minden esetre jobb lesz, mondta Leng, mert néhány poár pálinka után már nem lehet velük bírni. Szép, szép felelte Oldeth, de semmi kedve itt rostokolni, amíg el nem mennek. Nincs időm rá, mert akkor nem beszélhetek kortézióval. Ez bizony igaz, vakargatta fejét Lang. de talán van valami más megoldás is, minden esetre úgy kell távoznunk, hogy észre ne vegyék. Nem látok más ajtót, felelte Oldeth, csak az ivón mehetünk keresztül. És mi lenne, ha erre lógnánk meg? kérdezte Leng az ablakra mutatva. – Nevetséges! – méltatlankodott Old Death. – Csak nem fogok az ablakon keresztül kereket oldani, mint egy tolvaj? – Nem teszem magam nevetségessé? még azt találják hinni, hogy félek tőlük. – Jobb félni, mint megijedni. – felelt Nem gyávasják, ha az ember azt teszi, amit a józanész parancsol. Eltekítve attól, hogy sokkal többen vannak, mint mi. Dúlnak, fúlnak dühükben a hajókaland miatt, és egész biztos, hogy megtámadnak. Nem, mint a félnék egy kis verekedéstől. és govács vagyok és az öklöm akár a kalapács. De fegyverük is van, és nem szeretném, ha lövöldözésre kerülne a sor. Ha agassor rám, szőr, és tűnjünk el az ablakon. Gondoljon arra, milyen pofát vágnak majd, ha bejönnek ide, és hűt helyünket találják. Igazot adtam neki, és örültem, amikor Old Death is beadta a derekán. – Ő mondta. – Másszunk hát ki az ablakon. Hallja, hogy ordítoznak, azt hiszem éppen most mesélik el, mi történt velük a hajón. Nem tudtunk ellenállni a kísértésnek, hogy egy kicsit ne hallgatózzunk. Először a kapitány szítták, mint a bokrot, és fogadkoztak, hogy reggel elhúzzák a nótáját. És ott tudtadok ilyen hamar ide jutni? kérdezte valaki. A pont közében álltunk egy farmot, ahol sikerült két lovat kölcsön kapnunk. Jó a szívi farmer lehetett? röhögött valaki. Hább sokat kérdeztük, felelte a másik. Aztán egy másik farmot látogattunk meg, és egy óra múlva valamennyien nyelekben ültünk. Ügyes vágytok, mondta valaki. Elve is kedgyát. Mindez esetre, de a kapitányok kívül ellátjuk a baját annak a két tészak pionnak is. Itt kell még lenniük, mert a hajó nem ment tovább, és lovaik meg nincsenek. Csak nyergeik, képzeljétek, a két mókust... Egy meg egy fiatalt, és a mindkettő nyerget cipelt a hátán. Nyerget? Kiáltották többen is. Ha bejött ide két pasas gyerekkel a karján, a belső szobába mentek, és... Uraim, mondta leng. itt az utolsó pillanat, fel az ablakra előre, de gyorsan. Majd a nyergeket utánuk dobjuk. Habozás nélkül kinyitottam az ablakot, és kiugrottam rajta. Old Dad követett. Leng és fia kiadta a nyergeinket, meg a puskáinkat, azután ők is kiugrottak az ablakon. Még nem voltunk az utcán, csak a ház hátsó falánál, ahol egy kis elhanyagolt kert terült el, át kellett vetnünk magunkat a palánkon, hogy egészen kiérjünk. Amikor hátra pillantottunk, láttuk, hogy azok az emberek, akik velünk voltak a belső szobában, egymás után másznak ki az ablakon. Nekik sem volt kedvük a csavargókkal szembe kerülni, inkább jónak látták példánkat követni. Most már bottal üthetik a nyomunkat? fel az ifjabb Leng megkönnyebbülten. Pirulak, hogy megszoktam előlük dünnyögte Oldeth. Szinte hallom gúnyos nevetésüket Majd meglátjuk ki nevet utoljára felelte az öreg Leng. De adják csak ide azokat a nyergeket, hadd cipeljünk mi is egy kicsit elindultunk. Nem sokára befordultunk egy utcácskába, ahol két házát egymással szemben. A nagyobbik teljesen sötétségbe borult, még a kisebbik ház ablakából a csukott részein résein fényszivárgot elő. Szenyor Kortézió otthon van, mondta leng. Most már nem megyek be hozzá, nem akarom önöket zavarni. Kopogjanak csak be, a szolga még ébren van, mindjárt ajtót nyit. Balra ez a másik a miénk, illetve ez is már Szenyor Kortézió, de egyelőre még mi lakunk benne. Ha végezte jöjjenek át, addig készítünk valami harapnivalót. Ezzel elváltunk, ők balra tartottak, mi pedig a kisház felé indultunk. Kopogtatásunkra résnyire kinyílt az ajtó, és egy hang kérdezte. Ki az? Két jó barát, felelte Oldeth. Szenyor Cortésiót keressük. Mit akarnak tőle? Üzleti ügyben keressük, Mr. Lang küldött ide. Mr. Lang, akkor rendben van. Szólok a szenyornak, tessék egy kicsit várni. Nem sokára visszajött és beengedett bennünket. Magas termetű izmos fiatal néger volt. Tessék be fáradni, mondta. Szenyor Cortézió várja az urakat. A keskeny folyosóról egy kis szobába léptünk, melyet irodának rendeztek be. A fal mellett írópolc állt, a szoba közepén asztal, néhány székkel, ebből állt az egyszerű bútorzat. Az írópolc mellől magas, karcsú férfiú fordult felénk. Éling fekete szeme barna arcbőre és hosszú orra első pillantásra elárulta, hogy Mexikói spanyol. Udvariasan üdvözölt bennünket és megkérdezte. Hallom, Mr. Lang küldte önöket ide, miben lehetek szolgáltuk a üzleti ügy? Annak is lehet nevezni, mindjárt kiderül, felelte Old Death, aki már a ház előtt megkért, hogy a tárgyalást bízzam rá. Parancsoljanak rágyújtani mondta a házigazda, és szivaros dobozt tolt elénk. A mexikóiak semmiféle tárgyalást, még egyszerű beszélgetést sem tudtak elképzelni szivar nélkül. Mivel a szivarnak mindig nagy barátja voltam, tüstént kivettem egyet, megropogtattam és rágyújtattam. Oldeth már nehezebben fanyolodott rá, a nikotint, mint már említettem, erősebb formában szerette élvezni. Senyor Cortezio, készte Oldeth, az a szándékunk, hogy átnyolkaljunk Mexikóba és csatlakozzunk Huarez hadaihoz. Az ilyesmire persze óvatos ember nem vállalkozik, csak úgy vaktában. Tudnunk kell, vajon szívesen látnak-e bennünket a felkelők, és befogadnak-e maguk közé. Közös barátunk azt tanácsolta, forduljunk önhöz ebben a dologban. A mexikói nem adott rögtön választ, előbb alaposan szemügyre vett minket. Úgy vette észre, velem megvan elégedve, hiszen fiatal és erős emberekre volt szüksége. Old Death azonban gondolkodóba ejtette. Az öreg sovány arca a alakja hajlott tartása nem látszott túlságosan biztatónak. Régi katona vagyok, jegyezte meg Old Death, szinte válaszul a ki nem mondott kérdésre. Thomas és Grant tábornok alatt küzdöttem Jeffersonék ellen. Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy az északi csapatoknak jelentős szolgálatot tettem az úttalan utakon. Ez mind nagyon szép, szenyor, mondta a spanyol. De ha megbocsátja őszintességemet, attól tartok, hogy a nehéz mexikói terep fáradalmai már nem önnek valók. Na, <gül> és sem mondta még senki Old Deathnek. – felelte öreg barátom mosolyogva. Ennek a névnek bűvös hatása volt. Szenyor Kortézió, aki már az asztalnál ült velünk, szemben felugrott a székből, és így kiáltott. Old Death? Ön volna az? A leghíresebb vadász, nyomkereső és erdei vezető? Megtiszteltetésnek tekintem, hogy kezet szólíthattam önnel. Persze, persze, látom, hogy külseje megfelel annak a leírásnak, amelyet derék vadnyugati harcosoktól már annyiszor hallottam, hiszen őrről legendákat mesélnek. Az emberek szeretik eltúlozni a dolgokat, felelte Olda szerényen. Az egészből annyi igaz, hogy amióta az eszemet bírom, igen, amióta az eszemet bírom, mindig a lelki ismeretem szavára hallgattam, és nem szoktam megijedni a saját árnyékomtól. De még az ellenség túl sem tudom. Nos, fölösleges mondanom, hogy én csak a legnagyobb titokban toborzok embereket, hoáreznak. Munkám nagy körültekintést kíván, de ennyi nyíltan beszélhetek. Örömmel veszem jelentkezését, és Oldethnek természetesen tiszti rangjár oda át. Ezt majd elintézem. Ami a baltyát illeti. A barátomért felelek, vágott a szavába Oldeth. Death. Kitűnő katona, és már nem is tapasztalatlan. Eltekintve attól, hogy iskolázott ember szívvel lélekkel az elnyomottak oldalán áll, Pompás, lovas, és ha gyáva ember lenne, képzelheti, hogy nem volna a barátom. Zavarba ejtett lelkes dicséretével, de még mielőtt egy szót is szólhattam volna, Sanyor Kortézió a vállamra csapott és kijelentette. Rendben van ön is, tiszt lesz, Sanyor, Mr. Miller, mutatott be Old Death habozás nélkül. Charles Miller, tettem hozzá magamat feltállalva. Nem is képzeltem volna, hogy az öreg ilyen folyékonyan tud füllenteni, és még kevésbé, hogy olyan jó diplomata. Kitalált, hogy nem szeretnék az igazi nevemen szerepelni. Egy kis előleget azonnal a rendelkezésükre bocsátok, mondta szenyor Kortézió, és már elővette kulcsát, hogy egy fiókot kinyisson. Fölösleges, szenyor. Siettem tiltakozni, mert igazán nem akartam a csalást odáig vinni, hogy pénzt is fogadjak el tőle. Miért, szenyorsz? kérdezte a házigazdánk. Nem én találtam ki ezt a bölcsmondást, hogy a háborúhoz pénz kell, de ami igaz, igaz. El vagyunk látva mindennel, makacskodtam. Csak két jó óra lenne szükségünk. A nyereg és lószerszám megvan. Remek! Akkor kapnak tőlem két nagyon jó lovat? Reggel majd kiválaszthatják az istálonban. Találtak már éjjeli szállást? Igen, Mr. Leng vendégei leszünk. No, ennek örülök... Mert én sajnos szűkében vagyok a helyének, és kisi bájos lenne. Nincs is rá szükség, mondtam. Van egy pár hivatalos formaság, papírok, stb. Hagyjuk holnapra, vagy intézzük-e most? Ha lehet, most mindjárt, jelentette ki Oldeth. Miről van szó? Semmi az egész, mivel saját költségükön utaznak, ráérnek, felesküdni a csapatnál, ha megérkeznek. Így csak igazoló irattán látom el önöket, és egy ajánló levélelme biztosítja önöknek a tiszti kinevezést. Igaza van, szenyer, legjobb, ha mindjárt túl esünk rajta, hiszen olyan időket élünk, hogy sohasem tudhatjuk, mit hoz a következő óra. Így hát negyed órai türelmet kérek. Itt vannak a szivárok, és mindjárt hozok egy kis bort is, kostolónak. Ilyen borhoz még nem volt szerencséjük. Sajnos már csak egy palacká maradt belőle. Nem is raknám akár ki elé. Behozta a bort és a poharakat, az asztalra tette, aztán az írópolchoz lépett. Old Death tréfás pofát vágott a házigazdánk háta mögött, értésemre adva, hogy minden pompásan sikerült és nagyszerűen élzi magát. Megtöltötte a poharakat és a magáit egyhajtásra kiitta. Én magam gondolataimba merülve lassabban kortyolgattam, és a palack háromnegyed részét neki engedtem át. Mire a palack kiürült, ami nem tartott negyed óráig, Szenyor Kortézió is elkészült az írkafirkával. Az ajánló levelet mielőtt lepecsételte felolvasta nekünk, és hangjával, tartalmával nagyon meg voltunk elégedve. Ezután két vastag papírra nyomtatott űrlapot vett elő, és beírta a nevünket meg az adatainkat. Spanyol nyelven kiállított útlevelek voltak, és legnagyobb csodálkozásomra Huárez aláírását fedeztem fel rajtuk. De még nagyobb ámulatba estem, amikor Kortézió fiókjából két másik útlevél került elő, és azokat is a mi nevünkre állította ki. – Ezek francia útlevelek, – mondta mosolyogva, és Buzén aláírása díszeleg rajtuk. Hogy miként jutottam a kis Napóleon hadvezérének aláírása, az ne fértassuk. Egyébként csak a legritkább esetekben látok el valakit kettős útlevéllel. Sőt, a legtöbb embert minden igazoló írás nélkül bocsátom útra a biztonság, már tudni az... Én biztonságom kedvéért, de Old Death és barátja kivételes elbánást érdemel. Old Death eddig még nem tért rá látogatásunk tulajdonképpen a céljára, ami eléggé nyugtalanított, de tartottam magam az ígéretemhez, hogy nem szólok bele a dolgába. Most végre elérkezettnek látta az alkalmat, hogy megkérdezze. Mikor ment el az utolsó csoport? Az utolsó tránszport? Tegnap, több mint harminc ujjanc, magam kísértem el őket a Hopkins Farmig. Köztük is volt két úriember, aki kivételes pánásmódban részesült. Ők, hogy úgy mondjam, magánügyben, magánemberként indultak Mexikóba. Ön magánembereket is átsegít a határon? Csodálkozott Oldeth. Téhogy is hisz, ez közösséges, embercsempészet volna, tiltakozott Szenyor kortézió. Ész a mágában sincs ilyesmivel foglalkozni, de a két úriember egyike régi ismerőse még Mexikóból, és nem tagadhattam meg tőlük a segítségemet. Könnyen lehet, hogy önök is megismerkedhetnek velük. Olyan remek lovakat kapnak tőlem, hogy talán utolérik a tegnapi transportot még a Rio Grande előtt. Hol kelnek át a folyón? kérdezte Oldeth, egykedvűn, és még egy arcizma sem árulta el, mennyire örül annak, amit most hallott. Irányuk az Eagle Pesz! de ott nagy a forgalom, és így a sashágók környékén nem tanácsos mutatkozniuk. Ezért a Nieses folyó és a Rio Grande közt átvágnak a San Antonioból kiinduló összvérúton. Elhaladnak az Inch erőd mellett, de természetesen elkerülik az erődöt, és egy gázlón kelnek át a Rio Grande túlsó partjára. Ezt a gázlót csak a mi vezetőink ismerik. Onnan aztán Baja Cruces, San Vicente és San Carlos érintésével jutnak el a Chihuahua városába. Zugatta a fülem a sok helység névtől, melyet akkor hallottam először. De Odeth úgy bólogatott, mintha a régi ismerőseit üdvözölni, és sőt, magában újra elmormolta a neveket, hogy jól emlékezetébe vésső az utat. Ha a lovaink csak ugyanolyan kiválóak, okvetlenül utolérjük őket, mondta. Különösen, ha az ő lovaik csak közepesek, most már csak az a kérdés, megengedik-e, hogy hozzájuk csatlakozzunk? Persze, hogy megengedik nyugtatta meg szenyor Kortézió, de Old Death még mindig aggályoskodott. És mit szól majd hozzá az a két ember, aki magánügyben utazik, ahogy nem említette? Azoknak nincsok beszélni jog, fortyant fel Kortézió. Örüljenek, hogy az én csoportom védelme alatt tehetik meg a legveszélyesebb utát. Elszükbe se jut majd ellenkezni, adját neki üdvözletemet, az egyik név szerint Cavillano. Mint már mondottam, régi ismerősem, Mexikói születésű, mulatós, fickó, több estét töltöttem vele a fővárosban. Bemutatott a hugának, aki táncos csoda szép lány. Már sok embernek elcsavarta a fejét. Gávilánó is szép ember? <gül> Na, azt nem botadnám. Tudja, lány nem az édes testvére, hanem a mostoha hugá vagy olyasmi. Együtt voltam vele néhány szó, aztán hirtelen eltűnt a bátya azt mondja, most most Csivaba környékén él. Tulajdonképpen őt akarja megkeresni. És a másik úr, Gavilánó barátja? Ach, az itt csendes fiatal ember, szerény, finommodorú, csodálatosan regászkodik Gavilánóhoz. Mindenben engedelmeskedik neki szinte. Az volt a benyomásom, hogy féltőle. Üzletember? érdeklődött Old Death. Nem, nem, képzelje csak. Kötő? Mi a csoda? Hát ez miféle foglalkozás? Nem tudom, de úgy látszik, megél belőle. Vagy az is lehet, hogy vagyonos? Azt mondta, Mexikó regényes ország, és közelebbről megismerni. Hát, ami azt illeti, eléggé vad regényes, különösen most. De mondja csak, szenior Cortésio. honnan tudta az a gávilánó, hogy ön most legréncsben él? Leveleztek talán? Á, fenét, véletlenül akadtunk össze. Nem voltam a kikötőben, amikor a hajó megérkezett, és megismertük egymást. Boldogan a nyakámba borult, természetesen meghívtam a házamba együtt. Kiderült, hogy a hajóval Austinba igyekeztek, onnan akartak a határ felé lovagolni, de mivel olyan zirzáváros időket élünk, felajánlottam nekik, hogy csatlakozzanak az én transportomhoz. Mondanom sem kell, hogy ajánlatomat hálásan fogadták, és kapva kaptak rajta. Ma valóban nem tanácsos egyedül vagy kettésben utazni. Napirenden vannak a rapló támadások, házakat gyújtanak fel, ártatlan embereket gyilkoljanak meg saját otthonukban. A serif meg tehetetlen, a tétések rendszerint nyomtalanul eltűnnek. Alig, hanem a Ku klán keze van a dologban. Nem vitás. Tegnap előtt két holtestet találtak az országúton. Az egyiknek a mellére cédulát tűztek ezzel a felirattal: Így jár minden néger barát. shelby tegnap fél hótra karbácsoltak egy egész családot, mert az egyik fiú Grant tábornok seregében szolgált. Ma pedig egy fekete csukját találtak a kárváig közelében. Két gyíkszerű figura volt rávarva, amit fehér vászonból vágtak ki. A kukluxosok maszkja, kiáltott fel Oldeth. Az bizony, fehér ábrákkal díszített, fekete csukjákkal álcázzák magukat, sokszor még fehér lepedőt kanyarítanak magukra. Minden figura egy-egy kukluxos ismertetőjele, mert a nevüket többnyire még egymás előtt is titokban tartják. Szerencsére nekem még nem volt dolgom velük. Könnyen lehet, hogy figyelik, szenyor Kortesió, mondta Oldeth. Én az ön helyében éjszakára erre teszelnék minden ajtót, ablakot, és gondom lenne rá, hogy a puskám a kezem ügyében legyen. Igaza van, felelte a spanyol. Más nyelven ezekkel nem is lehet beszélni, csak puskával és golyóval. Nem érdemelnek künyörületet, mert ők sem irgalmaznak senkinek. Ön is vigyázzon magára, a többit majd holnap megbeszéljük. Itt leszünk jókorán. Már a tehát végeztünk? Hogy van, szenyorasz, örülök, hogy megismerkedtem önökkel. Kortézió kezet nyújtott nekünk, és elbocsátott. Külön az utcán barátságosan oldalba böktem öreg barátomat. Hm, no, ezt jól csinálta, mondtam. De miért kellett szélhámoskodnia? Azt akartam, hogy kedvet kapjon hozzánk. Ő még a pénzét is elfogadta volna, ha én nem utasítom vissza. Miért ne? Mert eszünk ágában sincs Juárez seregébe beállni, nem azért megyünk Mexikóba. Ki tudja, mit jő. De azért örülök, hogy az előleget nem vettük föl, egy urai vagyunk későbbi elhatározásunknak. Azon kívül ennek köszönhetjük az útleveleket is. Eredményes látogatás volt. Még azt is megtudtuk, merre víz Gibson útja. Hol az a másik háza, ahol a kovács lakik? Ja, ez az persze. Na, törgessünk be. Nem is kellett kopogtatnunk. Leg már az ajtó mögött lesett ránk, és tüstént bevezetett a szobába, melynek három ablaka volt, és valamennyit vastag pokrócokkal takarták el. Ne csodálkozzanak ezen az óvintézkedésen, uraim, mondta Leng. Még azt is szeretném, ha minél halkabban beszélgetnék. De nem lenne jó, ha a kuklukszosok megtudnák, hogy önök nálunk vannak. Csak nem látta a fickókat. A felderítőiket minden esetre. Mielőtt a tönök szenyor kortéziónál voltak, gyanús zajt hallottam a háznak arról az oldaláról, mely a kocsma felé néz. Résnyire kinyitottam az ajdót, és kikukucskáltam. Észrevettem, hogy három ember ólálkodik odakül, A sötétben is láttam, a csukját viselnek. Akkor csak ugyan voltak? Bólintott Old Death. Kétségtelenül. Kettő megállt az ajtó mellett, a harmadik az ablakhoz osont és benézett. Majd kisvártatva visszajött és jelentette társainak, hogy csak egy fiatal embert látott, alig hanem a kovács fiát. A kovács maga pedig alig hanem a konyhában tartózkodik és vacsorát készít, mert az asztal meg van terítve. Akkor várjuk meg, amíg megvacsoráztak és lefeküdtek alunni, mondta a másik. Majd álmukban lepjük meg őket. Ezzel el is tűntek. Attól tartok, nem lesz valami nyugodalmas éjszakánk? Szerencsére itt vagyunk mi is, mondta Oldeth. Hol a fia? Kilopózott a házból, segítséget hívjon. Van néhány megbízható jó barátunk, akikre számíthatunk. Ön is látta őket a kocsmában, együtt ültünk a belső szobában. Úgy kellene idejönniük, hogy a csukjások ne vegyék észre, vélte Oldeth. Béza csak rájuk, szőr, annyi eszük, nekik is van. De közben megvacsorázhatnánk, egyszerű vacsora lesz, de... Jó szívvel adom. A vacsora kitűnő sonkából, ízletes kenyérből és sörből állt. Miközben falatoztunk, egy kutya halk vakkantását hallottuk a közelből. Az a jel, mondta leng, A barátaim megérkeztek. Kiment, hogy ajtót nyisson, és nem sokára fiával és öt más emberrel jött vissza a szobába. Valamennyien puskákkal, pisztolyokkal és késekkel voltak felszerelve. Csendesen letelepette Kiki, ki, ahogy tudott. Mindjárt láttam, hogy olyan emberek, akikre éppen szükségünk van. Nem beszélnek sokat, de tetrekészek. Volt köztük egy őszes hajó és deres szakállú öreg is, aki fürkészően mereztette a szemét oldetre. Bocsánat, uram, mondta kis idő múlva. Azt hiszem, mi már találkoztunk. Könnyen lehet, felelte az erdei vezető. Nem vagyok máma, egy gyerek, és sok helyen megfordultam életembe. Ja, nem emlékszik rám, kérdezte az öreg. Oldead figyelmesen szemügyre vette, és így felelt. Ismerős az arca, csak nem tudom honnan. Én már emlékszem, mondta az öreg. Kaliforniában találkoztunk a friszkói kínai negyedben. Ó, bizony van annak már húsz éve is. Aféle ópiumbarlang volt, ahol kockáztak és kártyáztak is, még pedig nagyban minden pénzemet eljátszottam majdnem ezer dollár. Csak egyetlen kisebb bankjegyen volt már, azt nem akartam már egy lapra tenni, mert az volt a szándékom, hogy ópiumra költöm, aztán golyót röpítek az agyamba. Akkor ön leült mellém, és. Elég, elég, már emlékszem, vágott a szavába oldat. A többi már nem érdekes. Dehogy nem, szörnyed, mondja, el végig. Ő megmentette az életemet, azt mondta, helyettem fog játszani, közös kasszára és majdnem az egész pénzemet visszanyerte, aztán félrevont egy sarokba, és addig beszélt a lelkemre, amíg meg nem fogadtam, hogy soha többé nem gyúlok se kártyához, se ópiumhoz. Bácsilat adtam rá, és nem bántam meg. Ma jó módú ember vagyok, és mindent önnek köszönhetek. Engedje meg jó tevőm, hogy leródjam a tartozásomat. Csak nem akar pénzt kínálni? Mordult fel ezt ki a fejéből, és a hálálkodást is. Két ördög tartotta a karmai közt, az ópium és a játék szenvedély. Ha kiszabadította magát, nem nekem köszönheti, hanem az akarat erejének. És ez a legszebb, legnagyobb dolog a világon. Az a legény a talpán, aki rossz hajlamait le tudja győzni. He-hej, <gül> ha de elég volt, ne beszéljünk róla többet. Keserű hangja szöget ütött a fejembe. lehetséges -e, hogy ő is rabja volt ennek a két átkos szenvedélynek? A kártyával alig, ha nem szakított, de ami az ópiumot illeti, sovány az, hogy talán ezzel magyarázható. Ha le is szokott a rettenetes méregről, irtózatos küzdelmébe kerülhetett, és ez még mindig meglátszik rajta. A rokon szemfhez, melyet iránta éreztem, most szánakozás is járult. Ki tudja, milyen pompás szervezete lehetett valaha, és szellemi képességei is az átlag fölé emelték. Nagy dolgokra volt hivatott, és ez lett belőle egy megvénült kalandor. Súf neve, melynek még így is becsületet szerzett, egyszerre megborzongatott. Old Death. Egy ember, aki többféle értelemben is a halállal címbon Utolsó szavai, ne beszéljünk róla többet, elszomorítóan visszhangzottak fülemben. Tűnődésemből házigazdánk megjegyzése riasztott fel. Igaza van, uram, fordítsuk most figyelmünket a harmadik ördögre, a Ku Klux Klánra, mert pillanatnyilag ez fenyeget bennünket. Az éjszaka folyamán bizonyára megtámadnak. Készüljünk fel a fogadásukra. Vajon mit tévők legyünk? Ha valakinek van egy jó ötlete, kivele. Senki sem szólalt meg. Minden szem Oldethre a tapasztalt öreg harcosra tapadt, mintha tőle várna tanácsot. Oldeth megérezte a néma felszólítást, szokása szerint elfintorította arcát és így szólt. Ha mindenki hallgat, nem tekinthetik szerénytelenségnek, hogy én tegyem le a garast. Tudni szeretné, megbízható-e a ház hátsó ajtaja? Erős ajtó, felelteleng. És újabban mindig kulcsra zárom. Helyes. Ezt alig, nem ők is tudják, és tolvajkulcsal fognak próbálkozni. Na most az a kérdés, hogyan fogadjuk őket? A puskával, természetesen, felelteleng. Előjük, aki az ajtóhoz közeledik. Nem jó. Csóválta a fejét Oldeth. Én inkább beengedném őket. Képzelje csak, milyen két gyönyör lenne a bandát fogságba ejteni. A derék Kovács elképedve nézett rá. Nem tetszik a tervem, ször? kérdezte Oldeth. Megvalósíthatatlan uram, Őjék lennének, ha szépen belesétálnának a csapdába. Én mégis megpróbálnám, makacskodott Old Oldeth. Először is nem szeretem a vérontást, és elkerülném a lehet. Másodszor pedig, ha sikerülne ezeket a fickókat lefülelnie, elmenne a kedvük attól, hogy legrincsben garáztálkodjanak. Mit érne vele a három-négy sírkefogót lelőne? Csak magára az údítaná Kuklux Klán bosszúját. Egyszerre kellene végezni velük. Veszedelmes terv, csúvágatta fejét leng. A helyzet mindenképpen veszedelmes, így csak a vakmerőség segít. Az a fontos, hogy jól fogjuk meg a dolgot. Mindenesetre kimegyek még egy kis terepszemlét tartani. A gazfickok bizonyára hátrahagytak egy őrszemet, itt leselkedik valahol a ház körül. Mi lesz, ha megpillantja önt? kérdezte Lenk aggódva. Majd gondom lesz rá, hogy ne pillantson meg. Van egy darab krétája, Rajzolja le a ház vázlatát ide az asztalra, hogy tisztában legyek mindennel. Aztán engedjen ki a hátsó ajtón, és várja meg, míg visszajövök. Nem fogok kopogni, csak körmömmel kaparászok az ajtón. Ez lesz a jele, hogy én vagyok az. Ha kopognak, ne nyisson ajtót. Lenged egy darabka krétát vett le a felső ajtó párkányról, és ügyesen feltüntette a ház alaprajzát az asztalon. Oldet gondosan tanulmányozta, aztán vigyorogva bólintott. Elindult a hátsó ajtó felé, de hirtelen visszafordult, és tűnődve nézett rám. Kedven volna önt magammal vinni, mondta. Próbált már valakit lopva megközelíteni, ahogy az indiánok szokták? Eszembe jutott beszélgetésem Vinettúval, amikor helyeselte, hogy nem fettem fel Oldet előtt ki vagyok. – Még nem – feleltem. – Hát akkor most alkalma nyílik, hogy megtanulja. – Utánam? – Nem lesz túlságosan kockázatos – kérdezte Leng. Ha ilyen dolgokban tapasztalatlan, könnye bajba kerül és vele együtt mi is. – Majd vigyázz magára – felelte Oldeth. Persze arról volna szó, hogy egy indiánt kell észrevétlenül meglepni, nem bíznám rá a feladatot, de ezek a kukluxosok nem indiánok. Csak a szájuk nagy ügyesség és bátorság dolgában még egy préri vadásszal sem vehetik fel a versenyt. Nincsenek köztük vadászok. Igazi vadnyugati nem keveredik ilyen csőcselék közé. Induljunk hát, fiatal ember! De a szombréróját hagyja itt, maradjon mindig a nyomamban, és tegye azt, amit én. Lenk halkan kinyitotta a hátsó ajtót, és miután kiengedett minket, újra bezárta mögöttünk. Odakün oldet lekuporodott, és én követtem a példáját. Szeme a sötétséget fürkészte. – Az hiszem, ott nincs senki! – súgta nekem az istálló felé mutatva. – De óvatosságból megnézem. Mondja csak, gyerekkorában nem próbálta még a tücsök ciripelését utánozni? Egy fűszálat tesz a két hüvelykújja közé, és… – Tudom! – feleltem. – Maradjon itt! Tépjen le egy fűszálat aztán várjon meg mozdulatlanul. Ha valami történik, ciripeljen, akkor mindjárt itt leszek. Négy láb leereszkedett a földre, és eltűnt a sötétben. Vagy tíz percig tartotta, amíg visszajött. Egyszerre csak ott volt mellettem. Ezen az oldalon nincs senki, sukta. De a másik oldalon, ahová a hálószoba ablaka nyílik talán, leselkedik valaki. Csúszunk oda, de óvatosan. Nem hason, mint egy kígyó, inkább kéz és lábújjainkra támaszkodva, előre. Old Death siklott előttem akár egy gyík, én meg a nyomában. Kis idő múlva hátra fordított a fejét. Itt vannak, súgta. Nem is egy, hanem kettő. Közelítsük meg őket. Nesztelenül kúsztunk tovább. A kerítés közelében egy alacsony kis sátrat pillantottam meg. Csak később láttam, hogy nem egy sátor, hanem gúlába rakott karók álltak ott. Előttük két ember ült a sötétben. Old Death visszacsúszott hozzám, és a fülembe súgta. A hátuk mögé kell kerülnünk, hogy kihallgassuk, mit beszélnek. Egyszerre nem juthatunk oda. Én jobb oldalról közelítem meg őket, maga pedig a másik oldalról. Érti? Jó lesz, feleltem. Ha észreveszik, el kell intézni őket, de a legnagyobb csendben. Késsel? Súgtam. Nem, felelte. Én majd torkon kapom az egyiket, maga a másikat. Előre! Sikerült észrevétlenül eljutnom a gula mögé. Ott lehasoltam, és arcomat a két tenyerembe fektettem, hogy jobban fülelhessek. A hajó kapitány a bögyömben van, mondta az, aki közelebb volt hozzám. hogy felakasszuk, de mégse fogjuk bántani. Tudod, Loxsmith, a sokkal nem szabad újat húznunk. Ahogy gondolod, főnök, felelte a másik. Nekem inkább arra a sovány óri meg a barátjára fáj a fogam. Elég biztos, hogy itt vannak, őket kéne elcsípni. Azért hagytam a csigát a kocsmába. Talán megtudja, hogy hó bujkálnak. Egyelőre végezzünk a kovácsol meg a fiával. A fia tiszt tisz volt az északi apja meg tudott róla. Mit kettő a kötelet? Mit gondolsz, ki na a csajtót? Ázéj vagyok lakatos. Hát nincs olyan zár, amit ezzel a körbe vassa, ki ne tudnék nyitni? Akkor jó, csak meg kell várni, míg aludni mennek. Ég az, hogy az emberénk már türelmetlenkednek ott az istáló mögött, ál nekem se von türelme, milyen sokáig a alatt lapulni. Meg kéne nézni, mi van a házban, hát talán már lefeküdtek. A igazad van Loxmiss, vagy a kis megnézem. A főnök felállt, és hegyen elindult a ház felé. A másik, akit Loxmissnek nevezett, ami lakatost jelent, zsebéből jó nagy tolvajkulcsot vett elő, és tűnődve nézegette. Ekkor valaki óvatosan megrángatta a lábamat. Visszacsúsztam, és már ott feküdtem Old Death mellett. Egészen füléhez hajolva beszámoltam neki arról, amit most hallottam. Most fogjuk elintézni őket, bolintott Oldeth. Ha meghallja a hangomat, vesse magát rá a főnökre. A cél az, hogy életben maradjon, de ne tudjon segítségért kiáltani. Ráncsa le a földre, aztán térdeljen rá. Csak addig fogja, amíg oda nem jövök. Na, a viszontlátásra? Már el is tűnt mellőlem, én meg visszakúztam az előbbi leselyemre. A főnök nem sokára visszajött, és leült Lakszmiss mellé. Tovább kell várni mondta bosszankodva, a kovács még ébren van. át tegye meg a fene! Szitkozódott lac. Na támik késik nem múlik, ha végeztünk velük, megkeresük azt a hóri horgas. Mondtam már nekem ő fogom, nem adnám, hogy vaklóra tudnám, hogy hó van. Itt mi hallottam ebben a pillanatban oldett hangját. Títovázás nélkül felugrottam, és hátulról elkaptam a főnök nyakát. Nem volt ideje kiabálni. Fél perc eltelt bele, és már a földön feküdt, én meg rajta. Újabb fél perc múlva oldát ott termett mellettem, és revolvere agyával halántékon csapta a görcsösen kapálózó főnököt, aki most már elvesztette eszméletét. Egészen jól csinálta a barátom, dícsért meg az öreg. Most kapja fel a vállára, és be a házba? Hátunkon a két eszméletlen gazficzkóval a hátsó ajtóhoz siettünk. Oldeth körmével kaparászott az ajtó, mely tüstént kinyílt. – Hát ez mi? – kérdezte Leng, aki a sötétben csak annyit látott, hogy cipelünk valamit. – Mindjárt kiderül? – felelte Oldeth. – Csak zárja be az ajtót. A szobában várakozó társaság nagyot nézett, amikor a két gazfickót leraktuk a padlóra. – minden itt? – kiáltott fel a kovács. – Hiszen ez két kukluxos. Meghaltak. – Remélem, nem? – felelte Oldeth. – Látja, hogy igazan volt, amikor ezt a fiatalembert magammal vittem. Nagyon bátran viselkedett. Ő fogta le a banda vezérét. Ez a vezér? Nagyszerű. De hol vannak az emberei? És miért kellett ezt a kettőt ide behorcolni. Hát ezt se tudja kitalálni. Lehúzzuk a két fickó gúnyáját, én meg a barátom belebújunk, aztán ide csaljuk a bandát, majd az istálló mökött rejtőzködik. És ha ízreveszik a cselt? Bíza csak ránk. Oldeth gyorsan elmesélt, amit hallottunk, és kifejtette a tervét. Én játszom majd Locksmith szerepét, ő meg a főnökét. Természetesnek fogják tartani, hogy suttogva beszélünk, tette hozzá, és a suttogó hangot nem lehet megismerni. És a mi dolgunk mi lesz? kérdezte Lang. Egyelőre csak annyi, hogy kiosonnak a kertbe, és behoznak néhány erős karót. Ezekre hamarosan szükségünk lesz, aztán olcsanak el minden világosságot, és bújjanak el a házban. A többit majd meglátjuk. Míg Leng és a fia kiment a kertbe, mi levetkőztettük a két fogjat. Az egyiknek a csukjáján fehér vászomból kivágott kard volt, a vezérjelképe, a másikén pedig egy kulcs. A csiga, aki még a kocsmában ült, hogy utánunk szaglászon, alig hanem csigát ábrázoló jelvényt viselt. Amikor lehúztuk a főnök bő fehér overáját is, felébredt, és a zsebéhez kapott, ahol a revolvere volt. Ha el nem szedtük tőle. Oldeth gyorsan visszanyomta fejét a padlóra, és mellének szegezte rugós kését. – Nyugalom, fiacská, egyetlen hang vagy mozdulat, és szívedbe besétál az acél. A főnök harminc év körüli férfi volt, sötét barna arcbőre és gőgös hegyke arcvonásai arra vallottak, hogy a levitézlet déli földes urak egyike lehetett. Önkéntelen mozdulattal megtapogatta fájó halántékát, ahová az ütés kapta, és nyöszörgő hangon megkérdezte. Hol vagyunk, mit akartok tőlem? Mindjárt megtudod, felelte Old Death. Csak előbb megkötözünk egy kicsit. Megkötözni engem soha? Fortyant fel a banda és újra megpróbált feltápászkodni. Meg akarsz halni? Sziszekte az öreg. Tudod, ki vagyok én? Old Death, ha már hallottad ezt a nevet. Sejtheted, mennyire imádom a rabszolgatartókat és a kuklukszosokat. Old Death? ebegte a főnök rémülten. Akkor vége van. Még nem. Mi nem vagyunk olyan elvetemül gyilkosok, mint ti. Ha megadod magad, is, kezünkre játszol, hogy a társaid is azt tegyék, megkegyelmezünk nektek. De ha verekedésre kerül sor holnap, annyi hullát úsztat le a folyó, ahányan vagytok? Remélem, észretéz, megteszed, amit parancsolok. Azon kívül csak annyit kívánok tőletek, hogy menjetek vissza Lúizianába, és ne tegyétek többi a lábatokat ide Texasba. Itt nem tűrjük a garázdálkodástokat Mindjárt behozom az embereidet Köves el mindent, hogy megadják magukat Ha kedves az életed Ezután megkötöztük És a zsebkendőt tömtünk a szájába Közben felócsúdott a társa is Akit hasonló kezelésbe vettünk Végül a két megkötözött fickót Becipeltük a hálókamrába És leng meg a fia ágyába fektettük Még külön odakötöztük őket És pokrócokkal fülig betakartuk Hihihi-ni! nevetett Old Death. Most kezdődik a komédia. Micsoda élvezet lenne látni, milyen pofát vágnak majd a banditák, ha a vezérüket itt megpillantják. Úgy szeretném megfigyelni őket, hogy ne vegyék észre. Mi sem könnyebb annál felelte Leng, aki fiával együtt már behozta a karókat. A kamra mennyezete egy sor deszkából áll. Felmegyünk a padlásra, és az egyik deszkát felfeszítjük. Remek bólintott Oldeth. Csak előbb átöltözünk. Lehúztam Locksmith árruháját, és magamra öltöttem. Fejér kezes lábas a zsebében egy nagy tolvajkulcsot találtam. Félek, hogy nem tud bánni ezzel a szerszámmal, fordult hozzám Oldeth. Minden esetre hozza magával az igazi kulcsokat is. Puskáinkat bízzuk a háziakra, nekünk elég lesz a kés és a revolver. Majd ha a madárkákat becsalogattuk a kalitkába, ezekkel a karókkal megtámasztjuk az ajtót és ablakot, nehogy kirepüljenek. Értem, bolintott Leng. Most felméljük a padlásra. Még megvártuk a mennyezet léc kifeszítését, aztán kiasontunk a hátsó ajtón, melyet kulcsra zártam magam mögött. Oldett a falhoz lapult, én meg nyugodtan elindultam az istálló felé. Nem kellett vigyáznom, hogy neztelenül lépkedjek, hiszen a cél az volt, hogy észrevegyenek. Az istálló mögött majdnem megbotlottam egy ott kuporgó alakban. Stop! – mondta. Hát de vagy az locksmith? Örültem, hogy ilyen szépen megismer. Én hát. Feleltem súgva. De neki a báj! Na, na végre, mi úság! Jöhettek, de csak halkan. Sólok a vár egy kicsit. Mondta és eltűnt. Nem mi a fene? Gondoltam. Még hadnagyuk is van. Egész katonai szervezet. Egy percig sem álltam ott, és már odajött egy másik. Lefeküdtek már? Kérdezte sóva. Elég sokáig várattak. Megittak egy egész korsó brandy, csak aztán feküdtek le. Mondtam alig halhatóan. Annál jobb, felelte. Így még könnyebb velük, ha fél is elmúlt, a másik csoport mindjárt munkához lát, kortéziónál. Egy csomó fekete csukjás alak bukkant fel mögötte. Intetten nekik, hogy kövessenek. A házhoz érve Old death lépett elénk a főnök moskarájában. Nos, Locksmith, elő az ákulcsal? Parancsolt rám. Az ajtóhoz lépte, az igazi kulcsol a kezemben, de néhány pillanatig motoszkáltam, mintha a zárral vesződnék. Végre kinyitottam az ajtót, és félreálltam. Old Death az ajtó másik lapult a falhoz. Előre engedtük az embereket, akik sorra beléptek, utoljára a hadnagy. – Tűrtsuk meg a lámpásokat kérdezte. – Egyelőre csak a tiedet? – rendelkezett Oldeth. Követtük a díszes társaságot. Becsuktam mögöttünk az ajtót, de nem zártam be. A hadnagy zsebéből kézilámpást vett elő és meggyújtotta. Látta csukjáját késhez hasonló fehér ábra díszíti. Összesen tizenöt banditát számoltunk meg. Mindegyik más jelvényt viselt. Volt köztük kereszt, félhold, csillag, kígyó, béka, fogaskerék, olló, madár és még négy lábú állat is. – "Állítsunk egy az ajtóhoz!" kérdezte a hadnagy. – Minek? – felelte oldeth. Elég, ha bezárjuk. Tüstént ráfordítottam a kulcsot, de nem húztam ki. – Kerünk! mondta Oldert, és kivette a hadnagy kezéből a lámpást. A hálókamra ajtajára mutatott. – Ide be! Gyorsan, tenneztelenül! A lámpákat ráérünk, oda bent meggyújtani? Ezzel akarta elejét venni, hogy a békésen szendergő két alakot túl korán felismerjék. A kamrában alig volt hely ennyi ember számára, de Oldeth valósággal begyömöszölte őket. Miért az utolsó is ben volt, gyorsan rájuk csapta az ajtót, én meg ráfordítottam a kulcsot. Elő a rudakat, mondta Oldeth. A karókat jól odaszorítottuk, hogy ne lehessen belülről kifeszíteni az ajtót. Egy pillanat műve volt az egész, és már szaladtam fel a padlásra. Le lehet jönni, súgtam. Már benne vannak a csapdában. Barátaim lesiettek. Három ember az ablakhoz, kiáltotta Oldeth. A zsalukat rudakkal orlaszolni, ha valaki mégis ki tud törni, golyót a fejbe. Ekkor óriási kiabálás hallatszott a kamrából. A gazficzkók ráeszméltek arra, hogy lépre mentek. Lámpát gyújtottak, és meglátták, hogy nem a kovács meg a fia fekszik a pokrócok alatt, hanem azt a kutya mindenségét, majd megpukkadtak dühökben, káromkodtak, ordítoztak, öklükkel döngették az ajtót. – Ezt megkaserulítek! – üvöltötte a hadnagy. – Visszátok ki, vagy szétvárnük az egész házat! – Törjétek be az ajtón, egy másik hang. De az ajtó erős volt, nem lehetett betörni, de kifeszíteni sem. Hallottuk, hogy most az ablakkal próbálkozna. – El az ablaktól! – hallatszott egy harsány hang kívülről. – Aki kinyitja, golyót kap a fejébe! Oldeth öklével az ajtóra csapott. – Ced legyen oda ben! Kiáltotta. A főnök majd megmondja, mit csináljatok! Aztán hozzám hajolt, és a fülembe súgta: Mi ketten felmegyünk a padlásra, fogja a lámpást és a puskáinkat is! A padláson rögtön megtaláltuk azt a helyet, ahol a lécet meglazították. Ledobtuk csukjainkat, kiemeltük a deszkát, és lenéztünk a sok lámpátor ragyogóan megvilágított szűk helyiségbe. Ott álltak egymás hegyén hátának két fogoly körül, akit már megszabadítottak a kötelékektől, meg a szájpeckektől. A főnök nagy hévvel magyarázgatott nekik valamit, ami szemmel láthatólag csöppet sem volt ényükre. Ho – Hóhó, -ho, megadjuk magunkat néhány embernek? – méltatlankodott a hadnagy. Ha, – Hányan vannak itt tulajdonképpen? – Épp elegen ahhoz, hogy lepuffancsunk benneteket. Kiáltott le Old Death a padlásról, és puskája csövét a nyilásba dugta. Minden szem a mennyezet felé bámult. Ebben a pillanatban puska ropogás hallatszott kívülről. Egy lövés, melyet röviden rá egy másik követett. Ó, oh, de tüstént megértette, mit jelent ez, és hogyan fordíthatja a Ha Halljátok? folytatta. Cimboráitokat Kortézió melegfogadtatásban részesíti. Egész lögrange ellenetek fordul, hisz tudják, minek jöttetek ide, és a pokolba kívánnak benneteket. Nincs szükségünk Kuklux Értsétek meg, hogy végetek van! Többen vagyunk, mint ti itt! A másik szobában tizenkét ember áll készen létben. Az ablak előtt hat, és itt a padláson is hatam vagyunk. Talán hallottátok már, kivel van dolgotok. Én old death vagyok. Tíz percet adok nektek. Ha addig leteszitek a fegyvert, megkegyelmezek a vajás életeteknek. Ha nem, akkor jaj nektek. Ez az utolsó szavam. Gondolkodjatok. A kiemelt deszkát visszatolta a helyére, és a fülembe súgta. Most rohanjunk le gyorsan, és segítsünk a spanyolnak. Két embert vittünk magunkkal Leng nagy szobájából. Kettőt meg az ablak alól, ahol egyelőre elég volt egy őr is. Így a felmentő sereg hat emberből állt. Szempillantás alatt a szomszédban termettünk, ahol néhány csukjás alakot láttunk ólálkodni. Négy-öt hasonló maskara kortézió háza mögül rohant elő, és rémült hangon ordította, Hátul is lőnek, nem tudunk bejutni! Levetettük magunkat a földre, és közelebb kúztunk. Újabb lövéseket hallottunk. A kerítésnél ólálkodók egyike dühösen szitkozódott. Ártkozott pagyó, ha megszibott dolgot! Ha most felverő az egész város, mindenütt láppájt gyújtanak! Ha törjük be a kaput, bél ide a fél város! Uraim! Súgtam társaimnak, letétovázzunk, feljük szét őket puskatussal! Rajta! Hangzott a válasz, és a váratlan támadás megindult. A banda szétszaladt, csak négy gazfickó maradt ott sebesülten. Lefegyvereztük őket, aztán Oldeth az ajtóhoz lépett és bezörgetett. – Ki az? – hallatszott az ajtó mögül. – Oldeth, kedves uram, tiszta a levegő, nyugodtan beengedhet. Az ajtó résnyire kinyílt. Kurtézió megismert minket, pedig fehérkezes lábasban voltunk. – Szétugrasztottuk őket – mondta Oldeth. – Ön én itt a szolgám meg a hátsó ajtón, meg szerencsé, hogy én óvatosságra intett, igaza volt? Nos, akkor jöjjön át hozzák, nálunk is van egy kis ribillió. Tizenöt fickóval kell még leszámolnunk. A néger szaladjon házról házra, és kelcse fel az embereket. Helyes, felelte Kortézió. Legelőször a serifhez küldöm, mert szükségünk lesz rá. Tüstét oda át leszek. A kis utcában két puskás ember sietett felénk. Békés polgárok voltak, akik a lövések zajára bújtak elő. Néhány szóval elmondtuk nekik, mi történt, és rögtön hozzánk csatlakoztak. Mert ha akadtak is legrange olyanok, akik a néger rabszolgák felszabadítását rossz szemmel nézték, a kukluxosokkal még ezek is torkik voltak. Felnyaláboltuk a négy sebesült banditát, és átcipeltük lengszobájába. szobájába. Távol létünk alatt nem történt semmi különös, a kamrába zárt társaság csendesen viselkedett. Nem sokára megjött Kortézió is, nyomában számos helyi lakos, akik már nem fértek be a szobába és a ház előtt csoportosultak. A nagy lármai sürgés forgás nem kerülhette el a foglyok figyelmét, most már látták, hogy helyzetük teljesen reménytelen. Oldeth megint felment a padlásra, én meg nyomban követtem. Amikor felemeltük a deszkát, olyan kép tárult elénk, melyet örömmel szemléltünk. A kamrában Zord kétségbees és honolt. A banditák a falnak támaszkodva csüggettel lógatták a fejüket. Egyik másik olyan levert volt, hogy leroskatta a földre. A tíz perc bőven letelt, kiáltott le Oldef. Mit hadároztatok? Választ nem kapott, csak az egyik bandita eresztett meg egy trágár káramkodást. Hallgattok? Helyes? Akkor elkezdjük a lövöldözést. Mindketten lövésre emeltük puskánkat. Csodálatos módon egyik banditának sem jutott eszébe revolverét felénk inányítani. Még ehhez is gyávák voltak. Bátorságuk csak akkor tündökölt, amikor védtelen embereket bántalmaztak. Oldeth a fülembe súgta. Nem akarok megölni senkit, de ízre kell téríteni őket. Vegye célba a hadnagy kezét, én a főnököt fogom egy kicsit megmanikűrezni. Két lövésünk egyszerre dördült el, és golyóink pontosan találtak. A két főkolompos feljajdult fájdalmában és cimborái velük üvöltöttek. A lövéseket természetesen a mieink is meghallották. Odakint azt hitték, harcra került a sor, és ők is lövöldözni kezdtek az ajtón és ablakon keresztül. Több kukluxos megsebesült, mire valamennyi levetette magát a földre abban a reményben, hogy ott biztosabb, és rémületükben úgy üvöltöztek, mintha kínzó kötötték volna őket. A főnök letérdelt az ágy mellé, vérző kezét a lepedőbe bugyolálta, és harsogó hangon kiáltott fel hozzánk: Hagyják, abba megadjuk magunkat! Helyes, felelte Oldeth. Akkor mindenki rakja le a fegyverét az ágyra, aztán egyenként kiengedünk benneteket, de akinél fegyvert találunk, rögtön nagyon lőjük. Halljátok a lármát? Száz meg száz ember áll csak a feltétlen megadás segíthet rajtatok. A banda helyzete valóban reménytelen volt. Szökésről szó sem lehetett, és harcolni sem volt kedvük. Old Death parancsának engedelmeskedve az ágyra haigálták késeiket és revolvereiket. Rendben van, kiáltott le az öreg. Most várjatok egy kicsit még intézkedem, hogy kinyissák az ajtót. Engem küldött le a lakószobába, hogy utasításait továbbadjam. Fütyörészen mentem le a lépcsőn, nem is sejtve, hogy milyen kellemetlenség vár rám. A pitvar zsúfolva volt emberekkel. Elfelejtettem kezes lábasomat helyesebben a banditák kezes lábasát levetni, és amint odalem megpillantottak, azt hitték, egy kukluxossal van dolguk. Megragadtak és püfölni kezdtek. Hiába tiltakoztam, nem hallgattak rám, és annyira szorongattak, hogy örültem, amikor kiszökhettem az ajtón. De egy tagbaszakadt fickó utána merett, és vállamra tette a kezét. Iszonyú nagy csontos keze volt. Ezzel, hogy barátocskám! hiáltott rám. Egészen más tervem van veled. Látod azt a fát a palánk mellett? Gyönyörű fa, vannak, oda foglak, felködni. Hagyjon engem békében, méltatlankodtam. Nem vagyok kuklukszos, mit akart tőlem? Gyönyörű ágok, felelte. Isteri ágok, jó erős ágok. ne fék, a nem fog leszakadni. Egyik óriási kezével torkor ragadott, a másikkal meg úgy öklözött, mint valami gép. Már már azt hittem, összetöri a bordáival. Értse meg, ember, hogy Mr. Leng barátja vagyok, kérdezze meg tőle, ha nem hiszi. Meséságok! Öröm lesz himbálózni rajta! Felelte, és a változatosság kedvéért gyomran vágott. Erre már felfordt bennem a dű, és öklömmel az orrába csaptam. Elengedett, és már vissza akartam sietni a házban, de közben több ember érkezett oda, és se szó, se beszéd ütlegelni kezdtek. A nagykezű pedig torka szakadtából ordítozott. Húzzadok felak az embert, nem kell sokat teket óriázni vele! Nézzétek csak, mit csinált velem! Ma alig van fogam elől, és ez a nyomorult kiverte a három egyetlen előső fogamat! Orra szája vérzett, és ha előbb fel akart akasztani, most legszívesebben nyásra húzott, vagy kerékbe tört volna. Szerencsére leng felfigyelt a kiabálásra, és kijött a ház elé. Mit akartok ettől az embertől? kérdezte a helyzetet gyorsan felismerve. Soha életében nem volt kukluxos ellenkezőleg! Éppen neki és a barátjának köszönhetjük, hogy a bandát ártalmatlanná tettük. – Ennek? – álmékodott a lapát kezű. Talán még én is köszönetet mondjak neki. Zsebkendőt húzott elő, és letörölgette arcáról a vért. Orra olyan volt, mint egy vörös vöröshagyma. Most már mindenki kacagott rajta, csak nekem nem volt kedvem nevetni. Bosszúsan tapogattam karomat, hátamat, ahol bizonyára otthagyta új lenyomatát kék és zöld foltok alakjában. Megőrült! ordítottam rá. Ne kiesik az embernek, mint egy vadkan! Ha én vadkan vagyok, akkor maga egy vérzómias tigris feleselt. Orrom alá tartotta a tenyerét, és megmutatta három egyetlen előső fogát, melyet én mozdítottam ki eredeti helyéből. Uraim, béküljenek ki mondta Leng. Féleértés volt, kölcsönös félreértés, most már nem érünk rá ezzel foglalkozni. Sürgősebb dolgunk van. Magam is beláttam, hogy fogasabb kérdésekkel kell foglalkozni. Néhány szóval gyorsan elmondtam a kovácsmesternek, mi történt a padláson és a hálókamrában. Lenget szempillantás alatt köteleket kerítette elő, és készellét behelyezte a kamra ajtajában. Most egyenként kieresztjük őket, mondtam. Amint kilép valaki, tüstént meg kell kötözni. Valaki szaladjon a serifért, és hozza ide. Kortézió már elszalasztotta érte a négerét, már itt kéne lennie. A serifnek. Csodálkozott Leng. És itt van, éppen ütötte ki a fogát. És rámutatott a lapát kezűről. E, e, ezer bocsánat, ször, hebegtem kissé zavartan. Ha sejtettem volna, hogy ilyen fontos személyiséggel van dolgom, próbáltam kimagyarázkodni, de nem engedett szóhoz jutni. Felejtsük el, ször, felelte. Nem akarja, emlékül eltenni a fogaimat? Köszönöm. Feleltem, és barátságosan megveregettem a vállát. Szent a béke, bólintott. Na, most térjünk át a hivatalos teendőkre. Két ember jobbra balra az ajtó mellé, puskával a kezében. A megkötözött gazvickók az én körömbe tartoznak. Közben megjött kortézió is, és örömmel vett részt a kuklukszosok megszégyenítésében. Az ajtóból eltávolítottuk a torlaszokat. Uraim, méltóztassanak kisétálni, szóltam be. De egyiknek sem akarózott megkezdeni a kivonulást. Erre felszólítottam a főnököt és a hadnagyot, hogy lépjenek elő. Mindkettő már zsebkendőt csavarta a kezére, és rajtuk kívül még három-négy sebesült bújt elő. A padlás és mellett Old death ült, puskája csövét lefelé fordítva, és vigyorogva nógatta a bandatagjait a távozásra. Miért valaki kilépett, kezét tüstént hátra kötötték, aztán kivezették a ház elé. Egyiknek sem engedtük meg, hogy csukjáját ledobja, csak a két vezetővel tettünk kivételt, hogy alaposan szemügyre vehessük őket. A csődületben akadt egy felcser is, aki a sebesülteket bekötözte, ha az emberséges bánásmódot nem is érdemelték meg. Amikor a kamra kiürült, felmerült a kérdés, mit csináljunk a póruljárt gazemberekkel. Legránsban volt ugyan fogda, de 19 embert nem lehetett benne egyszerre elhelyezni. Vigyétek őket a táncterembe! parancsolta a sheriff. Még az éjjel elintézzük őket, de a törvény szigorú betartásával. Eskütszéket alakítunk, és az majd ítélkezik felettük. A határozat híre gyorsan elterjedt. A tömeg elindult a fogadó felé, hogy a táncteremben jó helyet biztosítson magának. A kuklukszosokat is odavezették, de a serif erélyesen megtiltotta, hogy útközben bárki is bántalmazza őket. Szitkok persze jócskár repültek a fejükhöz, és nem szerettem volna a bőrükben lenni. A fogadó udvarán egy igen tágas, szerű épület állt, ez volt az úgynevezett táncterem, ahol a mulatságokat szokták rendezni. Egyik végében emelvény volt a zenekar számára. A foglyokat a serif parancsára az emelvényen sorakoztatták fel. Most lehúzták fejükről a csukját, és kiderült, hogy egyetlen ismerős art sem volt köztük. Valamennyien más vidékről csődültek ide garázdálkodni. Megalakították az esküdszéket és kijelölték az ügyészt, aki a vádat képviselte, és egy védőt is, aki nehezen átkötélnek, de a serif ragaszkodott hozzá, hogy a formaságokat betartsák. Tanúnak a két lenget, kortéziót és öreg barátomat kérték fel, de a serif az utolsó pillanatban észbe kapott, és rám mutatta, így szólt, a kitűnő fogást se hagyjuk ki, És így én is tanú lettem. A serif ezután áthordatta a banda puskáit és egyéb fegyvereit, és lerakatta a bíróság asztala elé. Így hát tárgyi bizonyíték is volt elég. Oldett megvizsgálta a puskákat, és megállapította, hogy ettől egyik csőre vannak töltve. A kijelölt esküdtek, elfoglalták helyüket, és a tárgyalás megkezdődött. Elsőnek az ügyész kért szót, ékes szavakkal lecsetelte a veszélyt, mely a várost fenyegette. A vádlottak mondta, nem csak a békés munka alapját, a közrendet akarták aláásni, hanem több polgár meggyilkolására készültek. A vádlottakra halálbüntetést kért. Beszédét lelkesen megéjjelezték, és hajlongva köszönte meg az elismerést. Ezután a védő emelkedett szólásra. Azzal kezdte, hogy legszívesebben saját kezüleg húzná fel a vádlottakat a lámpavasra. Ami kicsi fellengzősen hangzott, mert Lagrange ilyen közvilágítási kellékekkel nem igen Ezután a védő megemberelte magát, és megmutatta, hogy tisztában van feladatával. Kijelentette, hogy az eddigi tárgyalás érvénytelen, mert előbb a vádlottak személyazonosságát azonosságát kellett volna megállapítani. Nem veszülünk ilyesmivel, intette le a serif. Éppen elég a kötél, még tintát és papírost is pazaroljunk rájuk. A védő nem akadékoskodott tovább, csak arra hivatkozott, hogy a vádlottak tervezett gaztetteiket nem hajtották végre, ami városunk illusztris vendégének Old Deathnek köszönhető, és ezért enyhébb elbírálást kért, elég ha csak minden második vádlottat akasztják fel. Ekkor Old Death emelkedett szólásra. Megköszönte a védő dícsérő szavait, de arra kérte az eskütteket, hogy egyetlen akasztás se legyen, Eszeljenek ki valami más, irgalmasabb, de mégis errettentő hatású büntetést. A serif összedugta fejét az esküdtekkel, és hosszas suttogó tanácskozás után a következő javaslatot tette. Csatlakozom a kiváló oldet javaslatához, melyet a következőkkel szeretnék kiegészíteni. Kobozzuk el a vádlottak fegyvereit, és mindent, amit a zsebükben találunk. Órát, pénzt és egyéb értéktárgyakat. Ez lesz a fő büntetés. Mellékbüntetésű nyírjuk le a hajukat, bajuszukat, szakállukat, ha van, még pedig most rögtön. Ilyen, ilyen! Kiáltotta a hallgatóság, és szempillantás alatt ollók meg borotvák kerültek elő, az ollók közt néhány olyan is, amit birka nyírásra szoktak használni. Javaslom továbbá, folytatta a serif hogy a kettős értelemben is megkopasztott, megszégyenített és ártalmatlanná tett bandát, rakjuk fel arra a hajóra, amely 11 órakor érkezett meg Austinból, és hajnalban indul tovább Matagordába. A matagordai serifnek most gondja lesz rá, hogy a díszes társaságot eltávolítsa Texasból és visszaküldje oda, ahonnan jöttek. Ilyen, ilyen, kiáltotta a hallgatóság, és az esküdtek is helyes lően bólogattak. Ez még nem minden, folytatta a serif, akire egyre kevésbé nehezteltem, annyira szívemből beszélt. A fegyvereket és a többi elkobzott holmit árverésen értékesítjük. A befolyt összeget, valamint a banditáknál talált pénzt nemes jótékon fordítjuk. Jótékon célra? Ám az ügyész, és az esküdtek is hümmögtek, és egymásra bámultak, fejüket csóvágatták, ami elárulta, hogy ez a javaslat már nem talált osztatlan tetszésre. Ám a serif nem visszakozott, hanem így folytatta. Mit mondtam nemes jó tékoncérra? Az egész pénz sörre, pálinkára és viszkire költjük, amit még ma éjjel ebben a teremben fogunk elfogyasztani. Ugyanis olyan későre jár az idő, hogy már nem érdemes lefeküdni. Rögtönzött bát rendezünk, és utána testületileg vonulunk ki a hajóállomásra, a kukluxosok búcsúztatására. De ezt be is fejezem, mert amint látják, rengeteg a dolgunk, és zsúfolt programunk van hajnalig. Tisztelt esküdszék felteszem a kérdési javaslataimat, megszavazzák-e! Nem tudom, az esküdszéki tárgyalás szabályosan folytele, de annyi bizonyos, Javaslatait nagy lelkesedéssel egyhangulag elfogadták. Az egész terem tapsolt, tombolt, hurrázott, csak a vádlottak lógatták az orrukat. Van a védőnek valami észlevétele? kérdezte a sheriff. Az ítéletet nem csak igazságosnak, de enyhének és méltányosnak is tartom és elfogadom, mondta a védő. Csak annyit kívánok hozzáfűzni, hogy munkám díjazásául két dollár számítok fel ez 19 elítélt után összesen 38 dollár. Amit ezennel felajánlok a táncmolatság céljaira? Ez az én hozzájárulásom a terem bérének és világításának költségeihez. A zenészek díjazására belépő díjat javaslok. Minden gentleman fizessen 15 centet, a hölgyek persze. Nem fizetnek semmit? A védő szavét is lelkesen megtapsolták. Nem hittem a fülemnek. Hát így fes LeGrange-ben egy esküdszéki tárgyalás. Pillantásom a mellettem ülő Old death tévedt, és láttam, hogy pompásan mulat. Harsányan kacagott és térdét csapkotta jó jókedvében. Beláttam, hogy igaza van. Akármilyen komolytalan is a tárgyalás, a fő az, hogy a sokat jól megleckésztették, és elevették a kedvüket attól, hogy Legrange-ben is garázdálkodjanak. Nyomban hozzá az ítélet végrehajtásához. A bonditákat megmotozták, és elvették a pénzüket, meg értéktárgyaikat, néhány gyűrűn, láncon és zsebórán kívül majdnem három ezer dollárt szedtek el tőlük, és raktak le a sheriff felé az asztalra. Aztán elővették az ollókat, és kopaszra nyírták a banditákat, mégpedig kéméletlenül. Lesütött szemmel tűrték, még pisszenni sem mertek. Mihelyt ezzel végeztek, megkezdődött az árverés. A fegyverek voltak a legkapósabbak, jó áron elkelt valamennyi. Közben sokan hazasiettek, hogy átöltözzenek, és az asszonyokat meg leányokat a rögtönzött táncmulatságra előkészítsék. Mindez természetesen nagy lármával, szaladgálással, ajtócsapkodással, ribillióval járt. Nem sokára beállítottak a zenészek is. Egy hegedűs, egy klarinétos, egy kürtös, és még valaki egy özönvíz előtti ócska fagottal. Ez a csodálatos zenekar letelepedett egy sarokban, mivel az emelvényt most mások bitarolták, és hangolni kezdett. Egy kis kóstolót adva abból a művészi élvezetből, melyet nyújtani készült. Nagy kedvem lett volna kereket oldani, de Old Death hallani sem akart a távozásról. Különben is már hozzánk lépett a serif, és kijelentette, hogy Legrange egész polgársága a legsólyosabb sértésnek tekinteni, ha nem vennénk részt a mulatságon, sőt, az első körtáncot nekünk kell megnyitnunk. Barátságosan ölelgetett, mintha sohasem vertem volna ki három egyetlen előső fogát. Mindjárt egy külön asztalt szerzett számunkra, és felállította a legjobb helyre, az zanekar mellé. Vagy talán így akarta megbosszulni rajtam fogait. Ennél az asztalnál foglalt helyet ő is, termetes feleségével és rettentő sovány, de csinos arcú leányával, aki alig hanem nem irodalom kedvelő volt, mert rögtön a bemutatkozás után ezt kérdezte Old death -től. Mi a véleménye Pierre Jean de berange -ról? Szereti? Mert én imádom. Hát ha... Ő is imádja önt, kisasszony, akkor beszéljen az az úriember a kedves mamával, tanácsolt az öreg vadász. Hol itt a probléma? A magyarázatra már nem került sor, mert megkezdődött a körtánc, és oldett karját nyújtotta a seri feleségének, én meg az ábrándos leánykát vittem táncba. A bál lefolyását nem akarom részletesen ismertetni, még kevésbé a vele párhuzamosan lezajlott óriási ivászatot, melyből a hölgyek is jócskán kivették részüket. De nem hallgathatok el egy kínos epizódot, mely másnapi terveimet bosszantóan felborította. Old Death annyira belejött a táncba, hogy túl akar tenni a fiatalokon is, és az egyik fordulónál túl nagy lendületet vett, nem tudom megbotlotta e vagy elvesztette egyensúlyát, de annyi bizonyos, hogy földre zuhant és magával rántotta a partnerét is. A hölgynek nem esett semmi baja, a természet pazarul kipárnázta, de Old Death úgy megütötte magát, hogy alig bírt feltápászkodni. Ita volt bőven és potyán. Nem csoda hát, hogy az egész társaság elázott, kivéve azokat, akik a foglyokat őrizték. De hajnalban, amikor már közelgett a hajó elindulásának ideje, valamennyien talpra álltak, és a legnagyobb rendben elindult a menet a kikötő felé. Elől a zenészek, utána a bíróság tagjai, azután a kuklukszosok hátra kötött kézzel, hírhet egyenruhájukban, csukjásan és fegyveres kísérők őrizete alatt. Azután következett a város apraja nagyja. Furcsa nép az amerikai. A világért sem mulasztana el egy ilyen látványos és csinnadrattával járó utcai felvonulást. Az ördög tudja, hogyan értesült róla az egész város, de mindenki ott volt, és mindenki magával hozott valami szerszámot, amelyen részt vehetett a macskazenében. zenében. Ócska lábost, fazékfedőt, piszkavasat. A zenekar előbb a Yankee Doodle dallamát húzta és nyúzta szakadatlanul. A jenki srác mindig szikár, nincs rajta hálye csöpse. Táncra délcegen kiáll, és fürge, mint a szöcske. A partjait megvédi ám, és nem bánthatja senki. Gőgös britnek fittyet hánya, jenki fránya dendi. Utána kitört a macskazene. Nincs szó, melyel érzékeltetni tudnám a fütyülést, nyivákolást, visitozást, amit csaptak. Szinte azt hittem, egy téboj, a lakói szabadultak ki. Amellett pedig lassú gyászlépésben vanultak a folyópartra, ahol a foglyokat átadták a kapitánynak, aki biztosította a serifet arról, hogy az ő hajójáról bizony nem szökhetnek meg. Amikor a hajó elindult, a zenekartust játszott, majd újra a macska zene szólalt meg, és búcsúztatta el a kedélyesen, de mégis hatásosan megbüntetett banditákat. Old Death karonfogott, és a két leng társaságában visszaballagtunk, hőstettünk színhelyére. Aggódva láttam, hogy öreg barátom kínosan húzza a lábát. A kiskamrában lefeküdtünk azzal, hogy alszunk egy fél órácskát, de sokkal hosszabb durmolás lett belőle. Amikor felébredtem, oldett, az ágyon ült és sziszegve tapogatta a combját meg a derekát. Nagy megörökönyödésemre kijelentette, hogy ma nem tud lóra ülni. A fiatal leng a felcserért, aki nagyképűen megvizsgálta az öreg urat és megállapította, hogy a lába kificamodott. Legalább egy hétig kell nyomnia az ágyat, tette hozzá ellentmondást nem tűrő hangon. Úgy feldőhöttem, hogy kedvem lett volna felpofozni. Megpróbálom a ficamot helyre rángatni, mondta, és teljes erőből rángatni kezdte oldett lábát. Befogtam a fülemet nehogy jajgatását halljam, hiszen az ilyasmi rettenetesen fáj. Nagy csodálkozásomra oldett fel se sziszent. Félretolta a felcsert, és maga vizsgálta meg a felső combját, ahol hatalmas foltot fedeztünk fel, melynek széle kék és zöld volt. Kiderült, hogy nem a lába ficomodott ki, csak a combján szenvedett zúzódást. Mustára kell kennegetni, mondta a felcser, de olyan pillantást vetettem rá, hogy jónak látta sürgősen távozni. Annak az átkozott gibzonnak disznó szerencséje van, Dünnyöktem bosszusan. Most már bottal üthetjük a nyomát. Ne féljen, amíg engem lát, felelte Oldeth. Egy olyan öreg kopó, mint én, ha szimatott fog, nem nyugszik, amíg el nem kapja a vadat. De ha ennyi időt nyer, behozzuk, ször! nyugtatott meg az öreg. Fel a fejjel, röstelem, hogy ilyen ostoba baleset érdem, majd kiköszörül a csorbát. Ha az ígérete nem is nyugtatott meg, kénytelen voltam a helyzetbe beletörődni. Egyedül nem mehettem tovább. Annál nagyobb örömömre szolgált, amikor Leng ebéd után kijelentette, hogy velünk szeretne tartani. Én és a fiam nem leszünk a terhükre mondta. Értek a lóhoz és a puskához, a fiam nem különben. Elfogadnak utitársnak. Természetesen beleegyeztünk. Később átjött Kortézió, és megkérdezte, nem akarjuk-e megnézni a két lovat, melyet felajánlott. Oldeth akárhogy fájt is a dereka átbiceget velünk a spanyol istállójába. Maga akarta megnézni a lovakat. Ez a mindenlében kanál, mutatott rám, ugyan, hogy jó lovas, és el is hiszem neki, de lovat megítélni már nagyobb tapasztalatot igényel. Ezt nem bízom senkire. Alaposan megnézte az istállóban álló lovakat, még a mozgásukat is megfigyelte. A két ló, melyet Kortézió ajánlott, szemre szebb volt, mint a többi de Oldetnek nem nyerte meg a tetszését. Választása két öreg fakó sárga lóra esett. Csak nem ezt a két gebét választja, csodálkozott kortézió. Én bizony csak ezeket, ha nem néven, szenyor, felelte az öreg. Ezek préri lovak, csak rossz kézben voltak, kitartóbbak annál a két fényes szűrű paripánál. Mi a két fakót visszük magunkkal, ha megengedi. Ahogy parancsolja, ször Felelt a spanyol vál és már vittük is a két kebét. 9. fejezet. A határon innen. Egy héttel később öt lovas nyargalt Medina megyében, Texas állam délnyugati csücskében, négy fehér és egy néger. A fehérek párosával nyargaltak elől, a néger pedig mögöttük ügetett. Az első pár bőrzekéje majdnem egyforma volt, csak az idősebb lovasé, aki rendkívül sovány, szikár férfi volt, valamivel kopottasabb, mint fiatalabb társáé. Fokó lovaik időnként vidáman felnyerítettek, ami arra mutatott, hogy jól érzik magukat, és otthonosan mozognak a végtelen prérin. A következő párról első szempillantásra fel lehetett ismerni, hogy apa és fia. Az ő ruhájuk is egyforma volt, csak gyapjúból készült mindketten széles karimájú nemes kalapot viseltek, fegyverzetük dupla csöves puskából, vadászkésből és revolverből állt. A néger ruhája már kevésbé illett a tájhoz, sötétkék kék vászonöltönyt viselt és gyapjas fején majdnem új kürtő kalapot. Kezében hosszú dupla csöves puska volt, övében pedig jókora macsete, az a hosszú görbek kartszelű kés, mely Mexikóban lépten nyomon látható. Azt hiszem fölösleges hozzátennem, hogy az egyik lovas én voltam. A többi pedig Oldeth, Leng és a fia, végül pedig Sam, a fiatal néger szolga, aki azon az emlékezetes estén rövid vonakodás után beengedett minket szenyor házába. Oldethnek teljes három napra volt szüksége, hogy kiheverje nevetséges sérülését, melyet rendkívül szégyelt, hisz harcban megsebesülni dicsőség, de tánc közben megrókkal inkább mosolyra késztet. Az úzódás, melyenek nyomai még nem múltak el teljesen, sokkal fájdalmasabb lehetett, mint gondoltam, mert Oldeth különben nem várt volna az indulással oly sokáig. Cortézió természetesen megtudta, hogy Lang és fia velünk tart, és megkért minket, vigyük magunkkal az ő néger szolgáját is. Nem tagadhattuk meg tőle ezt a szívességet, kivált kép, amikor megindokolta. Washingtonból fontos táviratot kapott, és ennek következtében sürgős levelet kellett csihuabába eljuttatnia. Velünk is elküldhette volna, de választ várt rá, azt pedig nem hozhattuk el neki. Ezért volt szüksége megbízható futárra, és az nem lehetett más, mint szem, az értelmes és tehetséges szolga, aki ura megbízásából már több ízben megtette a veszedelmes utat a mexikói határon keresztül oda és vissza. Kitűnő lovas volt, elmondta nekem, hogy egészen fiatal korában óriási marhacsordákat kísért Texasban, és tökéletes cowboy lett belőle. Old Death fölösleges időpazarlásnak tartotta, hogy helységről helységre pontosan kövessük Gibson nyomát. Tudtuk, hogy a kis regruta csapat milyen útvonalon halad, és hol akar átkelni a határon. Mi a legrövidebb úton nyílegyenes irányban nyargaltunk az Eagle Pass a sashágó felé. Gibsonék már tetemes előnyhöz jutottak, ami kissé aggasztott, de Old Death megnyugtatott. Kifejtette, hogy a regruta csapatnak óvakodnia kell attól, hogy feltűnést keltsen, és ezért gyakran nagy kerülőkre kényszerül, még mi a legrövidebb utat választhatjuk, és így minden remény megvan arra, hogy utolérjük őket. Hat nap alatt csak nem kétszáz angol mérföldet tettünk meg, és a két fakú kitűnően bírta, amit old deten kívül senki sem várt volna el azoktól a gebéktől. A prérin valósággal megfiatalodtak. A tiszta levegő, a friss zöld abrak és a gyors mozgás szinte kicserélte őket. San Antonio és Castroville már elmaradt mögöttünk, átvágtunk Medina megye forrásokban és patakokban gazdag északi részén, és most már olyan tájon nyargaltunk, ahol egyre nagyobb kincs volt a víz. Közelettünk a sivásságáról hírhett Texasi homoktenger felé, és a Rio Grande előtt már alig ha számíthattunk más vízre, mint a New Seas folyóra, meg a Turkey Creekre és az Elm Creekre, vagyis a Pujka patakra és a Szilfa patakra. A távolban már feltűnt a magas Leona-hegy, oldalán az incs erőddel. A csapat, melyet követtünk, nem mehetett más úton csak erre, de alig ha nézett be az erődbe, melynek tisztjai gyűrölték Huárest. Nyorgolásra kedvezőbb terepet el sem lehet képzelni. Lóvaink szinten repültek a kurta fűvel belepett teljesen sík prérin. Irányunk délnyugat volt, és természetesen szüntelenül arra így történhetett meg, hogy csak későn figyeltünk fel egy látszólag lassan mozgó fekete pontra, mely északnyugati irányból közeledett felénk. Old Death volt az első, aki megpillantotta. A látóhatár felé mutatott és felkiáltott. Nézzenek csak oda, uraim! Mit gondolnak, mi lehet az? Hm, dünnyögött leng, tenyerét ernyőszerűen szeme fölé tartva. Talán valami állat legelészik ott. ha <gül> állat? mosolygott Old Death gúnyosan és hozzá legelészik is csodás! Attól tartok, kedves barátom maga még nem járta ki a préri iskoláját. Igaz, hogy évek betelik, amíg a szem megszokja a perspektívát. Az a pont legalább két mérföldnyire van tőlünk. Ilyen távolságból még a legnagyobb elefántot sem venné észre feltéve, ha Texasban lennének elefántok az állatkerten kívül. A se vette számításba, ször, hogy a mozgás... Ha nagy távolságból nézzük, csigalassónak tűnik, pedig szívesen fogadnék akármibe, hogy az a pont valójában igen gyorsan közeledik felénk. Lehetetlen, csóvált a fejét leng. Akkor halljuk, hogyan vélekedik fekete barátunk. Mit szólsz hozzá, Szem? Úgy vettem észre, elég jó szemed van. A néger eddig szerényen hallgatott, de most, hogy megszólították, tüstén kijelentette. Lovasok ször, négy öt, vagy talán hat is. Magam is azt hiszem. Talán indiánok? Nem, ször. Indiánok nem közelednek ilyen nyíltan és egyenesen. Ha fehér lovast látnak, előbb elbújnak a buzótban, és egy ideig megfigyelik, csak aztán rohannak felé. Igazad van, kedves szem, bőröd sötét, de eszed annál világosabb? Ó, ször! mosolygott szem, és kimutatta gyönyörű fehér fogait. Nagy kitüntetésnek tekintette, hogy Oldeth ilyen dicséret berészesítette. Ha csak ugyan fején lovasok és egyenesen felénk tartanak, jó lenne megvárni őket, viltelenek. Van-e szemben? felelte az öreg. Látják, hogy mi is ügetünk, és ezért átlósan közelednek, hogy elénk vágjanak. Csak előre! Nincs időnk rostokolni. Alig, hanem katonák, akiket az incserődből küldtek ki felderítő szolgálatra. Ha így van, nem örülök neki. Miért? Ha az incserőd parancsnoka járőröket küld ki, akkor valami nincs rendben. Majd hamarosan megtudjuk. Változatlan sebességgel ügettünk tovább. A fekete pont észrevehetően közeledett, és nem sokára hat kisebb pontra szakadt. Öt perc múlva már tisztán láttuk, hogy egyenruhás lovas katonák. Újabb két perc múlva már a hangjukat is hallottuk, hogy megállt kiáltottak. Engedelmeskedtünk. Egy őrmester száguldott felénk öt dragonyos kíséretében. – Mit sietnek úgy? – kérdezte elég nyersen, amint lovát megállította. – Nem látták, hogy jövünk? – Láttuk, hát. Felelte öreg barátom nyugodtan. De ez még nem ok arra, hogy utunkat megszakítsuk. Kicsinák maguk, és hová mennek? Utasok vagyunk, és délnyugatra tartunk. Ne tréfáljon velem! Förmet rá az őrmester. Semmi kedvem tréfálni, felelte Oldeth. De ahhoz sincs kedvem, hogy faggassanak. A nyílt prérén vagyunk, és ne valami iskolában, hol a tanító feleltet és a nebulók válaszolni kötelesek. Parancsom van arra, hogy mindenkit igazoltassak. Az más akkor is legyen udvariasabb. Csak kérhet, de nem parancsolgathat. Szabad emberek vagyunk, és nem tartozunk felelette senkinek. No, majd meglátjuk, mondta az őrmester, és revolveréhez kapott. Oldeth szeme felvillant. Lova térdének egy kis nyomására felágaskodott, az őrmester gyorsan visszarántotta a lovát. Mondok valamit, barátocskám, folytatta Oldeth. Először is legalább kétszer olyan idős vagyok, mint maga, ami nem csak azt jelenti, hogy több tisztelettel kellene hozzám szólnia, hanem azt is, hogy több tapasztalatom van, mint magának. Fegyverem nekem is van, és higgy el, jobban tudok bánni vele, mint maga. Azt mondja, parancsot teljesít, rendben? Semmi kifogásom ellene. De ne képzelje, hogy maga tábornok, én pedig valami utolsó csavargó. Nem akarok én magától semmit, csak a nevét kérdeztem, mondta ha valakinek tiszta lelkismerete nem vonakodik magát megnevezni. Közel vagyunk a határhoz, és sok gyanús alak lézengit, aki Mexikóba igyekszik ahhoz az átkozott Juárezhoz. Maguk talán a franciákhoz húznak? kérdezte Oldef. Természetesen remélem, maga is. Én a tisztességes emberekhez húzok a gaz szemben. Egyébként nincs semmi titkolni valóm. Legránsból jöttünk. Szóval Texasiak. Minden rendes Texasi szembe helyezkedik Washingtonnal. Erről lehet vitatkozni. Én régi vagy nyugati vadász vagyok, akit Old Death néven ismernek. Ennek a szónak bűvös hatása ismét megmutatkozott. Az őrmester előrehajolt nyergében, és az öregre bámult. A dragonyosok összenéztek, aztán barátságos pillantást vetettek Old Deathre. Old Death? Kiáltott fel az őrmester, homlokát ráncolva. Maga az a híres vezető a... Az északi a kémje? Vigyázzon a nyelvére, rivolt rá az öreg. Minden véremmel éjszakot szolgáltam, mert politikájukat szívvel lélekkel helyeseltem, és mindig felháborított az, amit itt délen a négerekkel csináltak. A kém egészen más, és ha valaki ezt a sértést meri a fejemhez vágni, nem viszi el szárazon. Oldet nem ijed meg öt-hat dragonyostól, még húztól sem! Kíváncsi vagyok, mit szól majd az incs előtt parancsnoka, ha megtudja, hogy így beszélt velem? Az őrmester még jobban meghökkent. Tudta, hogy az őrjáratról visszatérve jelentést kell tennie. Nem hallgathatja el, hogy egy ilyen ismert vadásszal találkozott. Az lett volna kötelessége, hogy tanácsait kikérje és megkérdezze tőle útjában idáig mit látott és tapasztalt. Tisztelem és becsülöm az egyenruháját, folytatta Oldeth. De a maga módján én is katona vagyok, és mindig megálltam a helyem. Ki most az erőt parancsnoka? Websterőr nagy. Az, aki két évvel előtt még kapitánként szolgált a Ripley erőtben? Ugyanaz. Nos, akkor adját neki tiszteletemet. Régi ismerősök vagyunk. Nem egyszer versenyeztem vele céllövésben. Júhut nevet majd, ha megtudja, hogy engem kémnek nevezett. Az őrmester elpirult. Nyelt egyet, és barátságosabb hangot ütött meg. Hoho, -ho, csak csak tréfáltam. Eszemben se volt egy olyan kiváló embert, mint Old Death megbántani. Na, ez már jobban hangzik. Úgy látom, beszélgetésünk csak most kezdődik. Hogy állnak az erődben szivarok dolgában? Sajnos rosszul. Dohányunk az utolsó morzsáig elfogyott. Azt már baj. Katona dohány nélkül csak fél ember. A barátom nyelektáskája tele van jóféle szivarokkal. Talán megkinálja magát. Az őrmester és emberei sóvárgó pillantást vetettek rám. Előhúztam egy maroknyi szivart, és szétoztottam köztük, még tüzet is adtam nekik. Az őrmester arcán mennyei boldogság tükröződött az első szippantás után. Köszönöm, viccentett felém. Tekintsük békepipának. Az illatos füssok mindennel kibékít. Még olyan megáltalkodott éjszakpártiakkal is, mint mi vagyunk? Nevetett Old Death. – Ha fejérek vagyunk mindjáján, vagy mi az össz? mondta az őrmester. – Mondja, csak nem találkozott útközben indiánokkal? – Mit kérdezi? – Okon van rá! Ezek az átkozottak megint kiásták a csatabárdot. – Ez már baj! – csóvált a fejét oldeth. Miféle törzsek rúgták össze a patkót? – Az apacsok meg a komancsok. – Híj, de kellemetlen! Éppen a két törzs vadász területe között vagyunk. Végül rajtunk verik el a port. – Épp azért figyelmeztetem, hogy vigyázzon. Mi megtettünk minden előkészületet, megerősítést és élelmiszer utánpótlást kértünk, a minden a felderítőket küldünk ki. Hogy történt, hogy ez a két törzs összeveszett? Ennek az istenverte verte hoár ez az oka. A bizonyára hallották, hogy kénytelen volt feladni a fővárost, és egészen elpazóig szaladt a franciák meg a nyomában, meg se álltak Csivaváig. Még a Rio Grande-én is átkergették volna, ha Washington nem nyúl a hóna alá. Ez a Huarez maga is indián, de a legtöbb indián törzs mégis ellene fordult. Az apacsok is? Nem, az apacsok semlegesek akartak maradni. Fiatal, de már híres főnökük Vinetú parancsára nyugodtan visszahúzódtak falvaikba. De Bozen ügynökeinek sikerült a komancsokat Huarez ellenúszítani. Miközük a komancsoknak Mexikóhoz? Falvaik a Rio Grande innen is oldalán vannak, vadász területeik is. Nem minden neki alkodik Mexikóban Juárez, vagy Miksa, vagy akár Napóleon maga? Csak megragadják az alkalmat, hogy raboljanak és fosztogassanak. Ez már nem tartozik rám, mondta az őrmester. A komocsok mindig eskütt ellenségei voltak az apacsoknak. Elég az hozzá, hogy most rátörtek egy apac táborra, egy csomó embert agyollőttek a többit meg fogságba húzolták. Nem szeretnék ezeknek a bőrében lenni, kízó, cölöp meg mi más, ezt tudja. – Cyalázat! – méltatlankodott Oldeth. – Ez is a franciák lelkiismeretén szárad. Az apacsok persze véres bosszút álltak, nem? Oh, – Ahhoz gyávák! – Micsoda? Most hallom először, hogy az apacokat valaki gyávasággal vádolja. Mire alapítja ezt? – tárgyalásokat kezdtek a komancsokkal, nálunk, az erődben. – Ugyan? – Miért éppen ott? – Mert csemleges helyenek tekintik. – Igazuk van. – És ki volt ott? – Öt komancs főnök húsz harzossal. És hány apacs? – Három. Hm. – És maga ezt gyávaságnak nevezi? Három, huszonöt ellen? Aki az indiánokat ismeri, ezt csak hüstetnek nevezheti. És mi volt a tárgyalások eredménye? – Nem tudtak megegyezni semmiben, csak még jobban összevesztek. Végül a komancsok nekiestek az apacsoknak, kettőt leszúrtak, de a harmadiknak sikerült lóra kapnia és átugrott a három ölnyi magas palánkon. A komancsok üldözőbe vették, de nem tudták elfogni. mit történhetik egy amerikai erődben semleges területen egy örragy szeme láttára? A hitszegű komancsok! Nem csoda, ha most már az apacsok is kiásták a csatabárdot, és mivel két béke követőket egy fehér erőtben gyilkolták meg, joggal haragudhattak a sápadt is. Vajon milyen bánásmódra számíthatunk a komancsok részéről? Mielőtt az erődöt elhagyták, jelentették, hogy csak az apacok ellen harcolnak. A sápadt barátaiknak tekintik. Mikor történt ez a véres kimenetelő béketárgyalás? Hétfőn. Ma péntek van, tehát négy nap telt el azóta. Meddig tartózkodtak a komancsok az erődben, amikor az az egy apacs elmenekült? Legfeljebb egy óra hosszat, aztán elnyargaltak. Nem kellett volna elengedni őket. Megszekték a préri törvényét. Árulást követtek el az Egyesült Államok ellen is, melynek területén a kettős gyilkosságot elkövették. Nem értem az őrnagyot, hogy nem tartóztatta le őket. Az őrnagy nem volt otthon. Reggel kilovagolt vadászni, és csak este tért vissza az erődbe. Hogy ne lásson és ne halljon semmit. Ismerem ezt. Ha az meg megtudják, hogy a gyilkosokat futni hagyták, jaj, minden fehérnek, aki a kezükbe kerül. Az apacsok örülhetnek, hogy a komancsok olyan gyorsan odébb álltak, mondta az őrmester, mert máskülönben vége lett volna annak az apacsfőnöknek, aki később állított be hozzánk. Még egy apacs főnök? csodálkozott oldef. Á, ah, már tudom. Nég nappal ezelőtt történt. Nagyszerű lova van és gyorsabban száguldott, mint mi. Ő volt az egész biztos, hogy ő. Kiről beszél? Vinettúról. Ha csak ugyan ő volt, mihelyt a komancsok nyugat felé elvágtattak, kelet felől egy apacs lovas bukkant fel. Azért jött az erődbe, mert olmot, puskaport és revolvertöltényeket akart vásárolni. Nem viselt sastollat a hajában, és nem ismertük meg. Véletlenül a napos tiszthez fordult, és... Mit mondott neki? vágott a szavába Old Death kíváncsian. Csak ennyit. E sok sápattarcú fogja megkeserülni. Azzal kilépett a raktárból és nyeregbe szállt. A napos tiszt kiment utána, hogy pompás fekete mennyjét megcsodálja. Akkor az indián ezt mondta neki: Becsületesebb vagyok, mint ti. Nyíltan megmondom, hogy mától kezdve ellenségek vagyunk. Az apacs harcosok békésen ültek sátraikba. A komancsok orvul megtámadták őket, az asszonyokat, gyerekeket, lovakat és sátrakat elrabolták, sok harcosunkat megölték, a többit foglyul de az apas még mindig a nagy szellem szavára hallgattak. Nem ásták ki rögtön a csatabárdot, hanem követeket küldtek ide, hogy a komancsokkal tárgyaljanak. Ezeket a követeket is meggyilkolták, és ti ezt tétlenül néztétek. Sok vér fog majd fordni ezért, de mind a te fejetekre száll. Ráismerek a szavaira. Teljesen igaza van. Kiáltott fel Old Death. Mit felelt a napos tiszt? Megkérdezte a nevét. Amikor meghallotta, hogy Vinettuval van dolga, megparancsolta, hogy gyorsan zárják be a kaput, és fogják el az apacs főnököt. Ez azonban a szemébe nevetett, közé aztán a kapu helyett a palánkon szökkent, tehát éppen úgy, mint az a másik apacs, aki menekül. Egy szakasz dragonyos vágtatott utána, de már későn. No látja, most már kész a baj? Kiárt még az erődben. Azóta csak egy magányos lovas, tegnap előtt este felé. Azt mondta, útban van, Szabinász felé. Éppen én voltam szolgálatban a kapuőrségen. Megkérdeztem a nevét, Clintonnak mondta magát. Clinton? Hm. Fejeljen csak, megadom a személy leírását. Ezzel leírt a Gibson külsejét, kitalálva, hogy róla van szó, hiszen Gibson már azelőtt is Clintonnak nevezte magát. Ráadásul elővettem a fényképét és megmutattam az őrmesternek, aki tüstént ráismert. Hazudott magának, mondta Oldeth. Egyáltalában nem szabinázba tartott, csak ki a szaglászni maguknál, mi az újság. Könnyen lehet. Na, nincs több valunk. Jelentse az őrnagynak, hogy találkozott velem. Sajnálom, hogy ilyen rossz írekkel traktált. Isten vele, őrmester. Minden jót fiúk! Megfordította lovát és elnyargalt, mi meg utána. A dragonyosok is folytatták útjukat, most már vissza az erődbe. Jó darabig szótlanul vágtattunk, Oldeth gondolataiba mélyedt. Nyugaton a nap már leáldozóban volt, és a déli határon egy éles vonal tűnt fel a távolban. A kopár-homokos talaj megváltozott, most már megint füves volt. Nem sokára észrevettük, hogy az az éles vonal egymás mellett álló fák koronája. Oldeth odamutatott, aztán lassítva megjegyezte: Ahol fák vannak, ott víz is lesz. A Leona folyóhoz érkeztünk, ahogy terveztem, az éjszakát itt töltjük. Nem sokára a facsoporthoz értünk. A folyó két partját itt elég sűrű bozót vette körül. A folyó medre széles volt, de vize sekély. Mégis kényelmetlen lett volna meredek parton leereszkedni, ezért kissé fejjebb nyargaltunk, átkelésre alkalmasabb helyet keresve. Oldeth poroszkált elől. Amikor lova bemártotta patáját a vízbe, megállította, leszállt és figyelmesen vizsgálgatta a sekély víz alatt csillogó kavicsokat. Mindjárt gondoltam, dünnyögte. Valaki járt előttünk. Mi is leszálltunk, és észrevettük a tenyérnyi mélyedéseket, amelyek a folyóba vezettek. Egy lovas nyomai, nem? kérdezte Lang. Nem, felelte Oldeth. Halljuk, mit szól hozzá a szem. A néger előlépett, és figyelmesen vizsgálta a talajt. Két lovas kelt át, így ször, mondta. Honnan tudod, hogy lovasok? Hát, a gazdátlan lovak. Musztánknak nincs patkója, felelte a néger. Azon kívül a nyomok mélyek, tehát a ló terhed cipelt. Musztánkok megállnak a parton inni, és akkor sok nyomot taposnak. Itt a lovak egyenesen átvágtak a túlsó partra. Zablának engedelmeskedtek. Jó beszélsz, bólintott az öreg. A lovasok siettek, sürgősen átkeltek a folyón, és csak a túlsó parton itatták meg az állataikat. Vajon miakuk lehetett a sietségre? Na, majd meglátjuk oda át. Mi alatt beszélgettünk, tikkat lovaink mohón szürcsölték a vizet. Megvártuk, míg szomjúságokat kellőképp csillapították, aztán újra nyeregbe szálltunk, és átgázoltunk a folyón. A víz még kengyelik semért. Alig jutottunk ki a szárazra, Old -kinek éles szemét nem került el semmi, felkiáltott. Ha – Ha-ha, most már értem a dolgot! Látjátok azt a hársfát? Kírgit ember magasságig lehántották, és méféle pálcikák állnak itt ki a földből. A partra mutatott, ahol földbe dugott ágak meredtek elő, két szabályos sorban. Vékonyak voltak, mint egy ceruza, és a hosszúságuk sem volt sokkal nagyobb. – Miért verték le ezeket a kéket! tűnődött Oldbeth hangosan. – És mi közük lehet a lehámozott hásfához? Láttátok már, hogyan csomózzák a halászok a hálójukat? A lovasok ezeken a pálcikákon faháncsot feszítettek ki. Az indiánok ilyen hevedereket szoktak készíteni sebek kötözésére. A nedves faháncs kellemesen hűsíti a sebet, és mire megszárad, úgy összehúzódik, hogy jobban tart akármilyen tapasznál. A két lovas közül legalább az egyik sebesült volt, őt kötözték be így. Magamban ámulattal adóztam kiváló megfigyelő képességének. – Ez még nem minden, – folytatta az öreg. – Nézzétek csak a vízbe! Itt két ló hentergett és forgulódott. Indián lovak szokása ez. Levették róluk a nyergeket, hogy a vízben henteregvel lehűljenek és felfrissüljenek. Az ilyesmit csak akkor engedik meg nekik, ha már fáradtak, de még hosszú út vár rájuk. – Mi következik mindebből, uraim? Találják ki? – Megpróbálom. – Feleltem. De ne nevessen ki a ostobaságot, mondok. Tehogy nevetem ki! A tanítványomnak tekintem, és nem kívánom, hogy annyit tudjon, mint egy öreg, tapasztalt erdei vezető. Mint hogy indiálóakról van szó, feltételezem, hogy gazdáik is indiának voltak. Gondoljunk csak arra, mi történt az erődben. Az egyik apacs megsebesült, de sikerült elmenekülnie. Vinettuk követte, és mivel nagyszerű lova van, érte. Eddig egyetértünk? bólintott Oldeth. Halljuk a többit? Vinertú legsürgősebb feladata az volt, hogy figyelmeztesse a gyanútlan apas törzseket, milyen veszedelem fenyegeti őket. Ezért sietett annyira, csak rövid időre állt meg, hogy sebeit bekötözze. Logikus, bólintott az öreg megint. A jelek szerint a Rio Grande felé tartottak, tehát utirányuk egyezik a milyen kell. Remélem, hamarosan megint nyomaikra bukkanunk. Egyelőre letáborozunk valahol, és holnap hajnalban megyünk tovább. Nem sokára talált egy alkalmas helyet, sűrű bozóttal körülvett kis tisztást, ahol dús fű is volt a közelben, hogy lovaink jól lakhassanak. Lenyergeltünk és hosszú lassúra kötöttük a lovakat. Leheverettünk és elővettük a magunkkal hozott elemózsiát. Megkérdeztem, ne rakjak-e egy kis tábortüzet. Már vártam ezt a kérdést, ször? felelte Oldeth gúnyos mosolyjal. Bizonyára sok Cooper könyvet olvasott fiatal korában, a bőrharisnyát meg más indián történeteket. Ott a vacsora elengedhetetlen kelléke a hangulatos tábortűz. Belátom, nagyon poétikus, de inkább lemondok róla, mert a füstszak két mérföldnyi távolságból is ide csalogatná a komancsokat. Nem túlzás, ez ször? El se tudja képzelni, milyen csodás szaglásuk van. és ha nem érzik meg a füstöt, ők megszimatolják a lovaik. A komancsok még nem lehetnek itt, feleltem. Tévedés? Ez az ő hazájuk, és még mexikói területre is behatolnak. Attól tartok, Vinetú bajosan éri el a Rio Grande-t. Maga is az apacok hosszú sőr? kérdeztem. A szívem mélyén, igen. Először is őket támadták meg orvula komancsok. Azon kívül ez a Vinetú nagyon rokon szemves nekem. De nem lenne okos, ha elárulnám, hogy kinek a pártján vagyok. Ha már kiásták a csatabárdot, meg kell őriznünk semlegességünk látszatát. Különben soha sem jutunk el Mexikóba. Gondolja, hogy a meg megakadályozzák. Remélem nem. Soha nem ártottam nekik, és már több ízben barátságosan fogadtak. Leghíresebb vezérük egyike olyok kolca, vagyis a fehér hód. Mondhatnám jó barátom. Egyszer nagy szívességet tettem neki, és örök hálát fogadott. Ez a Red River mellett történt, ahol csikasz indiánok fogságába került, és már-már már megskalpolták, amikor az utolsó pillanatban megmentettem az életét. Ez a barátság most jól jöhet nekem, ha a bukkanunk és ellenségesen viselkednek. Minden esetre résen kell lennünk. Azt ajánlom, ne aludjunk mind az öten egyszerre, hanem egyikünk álljon ört, és majd óránként felváltjuk. Most sorshúzással döntjük el a vírasztás sorrendjét. Így is öt órát alhatunk, ami bőven elég. Öt különböző hosszúságú fűszálat tépett, és végüket elénk tartotta. Aki a rövidebbet húzta, arra került előbb a sor. Nekem jutott a leghosszabb fűszál, így én zavartalan péhenést remélhettem. Amíg ébren voltunk, nem kellett őrt állítanunk, és egyelőre egyikünknek sem akarózott aludni. Szivarra gyújtottunk és beszélgettünk. Oldeth régi kalandjaival szórakoztatott bennünket, ami olyan érdekes volt, hogy teljesen kiverte az álmot a szemünkből. Történetei olyanok voltak, hogy sokat lehetett belőlük tanulni. Előhúztam zsebórámot, és csodálkozva láttam, hogy már tizenegyre jár az idő. Oldeth hirtelen elhallgatott és feszülten figyelt. Az egyik lovunk még mégpedig olyan furcsán, hogy már nekem is feltűnt. Hm, dünnyögött az öreg. Hát nem volt igazam, amikor kortézió istállójából éppen ezeket a gebéket választottam ki? Így csak olyan ló amelyik otthon van a prérén és jó kezekben volt. A derék állat valami gyanúsat szívatol. Nem eresszék a szemüket, urai, mert a bozót korom sötét nem láthatnak semmit, viszont a szemük csillogása elárulhatja itt létünket az ólálkodó ellenségnek. Inkább süssék le a szemüket, mint egy szemérmes kislány. Én majd szemembe húzom a kalapomat és körülnézek egy kicsit. Hallják! Megint! Senki sem mozduljon! A szuszogás megismétlődött. Az egyik ló rúg át, mintha el akarná tépni a lasszót. Minnyáján elhallgattunk. Mi jut eszük be ilyen hirtelen elhallgatni? Súgta Oldeth. Ha leselkedik valaki, nem szabad észrevennie, hogy gyanakszunk. Beszéljenek csak. Mindegy, hogy mit. Ekkor halkan megszólalt a néger. Szem tudja ellenség, hol van. Szem látta a szemét. Hol? Jobbra a galagony a bukor alatt, egészen lent nem a földön két pont csillog. – Nagyszerű, – súgta az öreg. – Hát a mögé osolnak, és tarkor ragadom. Beszéljetek jó hangosan, már csak azért is, hogy ne vegye észre, ha egy ág megrecsen. Lang kérdezett valamit, én meg indulatosan válaszoltam. Egy kicsit veszekedtünk, aztán hangosan kacagtunk, hogy gondolja az ipse, hogy eszünk ágában sincs bármitől is tartani. Villeng és a néger is beleszólt, és a tíz percen át beszéltünk tücskött bogarat. A komédiának Old hangja vetett véget. Elég volt, mert még berekedtek. Nincs más szükség rá, mert elintéztem. Mindjárt hozom. A galagonya bokor felől nem sokára nehéz léptek zaját hallottuk. Ezután előbukkant az öreg, kisész zihálva, mert valamit cipelt a hátán, és mindjárt le is rakta elénk. Így ne, mondta. Ez elég könnyen ment. Egy indián, kiáltottam fel álmelkodva. Hát, ha több is van a közelben. Lehetséges, de nem valószínű. <gül> mindjárt csinálunk egy kis világosságot, hogy ezt a fickót jobban megnézzük. Amott egy korhat fácska áll, száraz lom is akad, mindjárt idehozom, addig vigyázzatok a vendégünkre. Meg sem odszon, talán meghalt. Nem halt meg csak az öntudata sétált el egy kicsit. Saját övével kötöttem hátra a kezét. Mire felezmén újra itt leszek. A fácskához lépett, kitörte és elhozta, mi meg késsel felhasogattuk. Gyufánk volt, és így csak hamar fellobbant egy kis tűz, mert céljainknak éppen megfelelt. A fa olyan száraz volt, hogy elég füstölt. Szemügyre vettem a foglyot. Fiatal indián volt, bőrrojtokkal a nadrágján, egyszerű mokaszínban, vadászinkben. Haja volt nyírva, csak a közepén maradt meg egy hosszú tincs. Orcát vastag festék takarta, sárga alapon, fekete vonalak keresztbe. Fegyvereit és mindazt, ami az övén lógott, Oldeth már elszedte. Puskája nem volt, csak kése, íja és tegze Mozdulatlanul feküdt, behun szemmel, mintha nem is élne. Egyszerű harcos, aki még nem tüntette ki magát, vagy elvesztette becsületét, jegyezte meg Oldeth. Övény Övén nem lógott legyőzött ellenség skalpja, nadrágja rojtjaiba sem volt joga emberi hajat csavarni. Még orvossága zacskója sincs. Úgy látszik elvesztette a nevét, ahogy az indiánok mondják. Azért vállalta a veszélyes felderítő szolgálatot, hogy kitüntesse magát és visszanyerje nevét. Nézzétek, már mozog, mindjárt magához tér. A fogoly kinyújtotta a lábát és mély lélegzetet vett. Amikor észrevette, hogy keze hátra van kötve, megrázkódott rémületében. Kinyitotta a szemét, fel akart ugrani, de visszahanyatlott. Izzó szemmel bámult ránk. Amikor tekintete Old death téved, ez a kiáltás tört ki belőle. Kusapéve! Ami komancs nyelven azt jelenti, az öreg halál. Igen, az vagyok, bólintott Old death. A vörös harcosok ismernek engem? A komancsok nem felejtették el a nagy fehér vadászt, aki náluk járt? Most látom csak, hogy komancs vagy. Megismerem a harci színekről az arcodon. Mi a neved? A komancs ifjú elveszítette a nevét. Hadba vonult, hogy visszaszerezze, de elfogták és szégyent hozott a törzsre. Most csak az a kérése, hogy öljék meg. Harcidallal az ajkán fog meghalni a kínzó cölöpön, egyetlen jajszó nélkül. Ezt a kérésedet nem teljesíthetjük, mert euh, keresztények vagyunk, és nem gyűrölünk téged. A sötétben nem láttam, hogy komancs vagy, különben nem ütöttelek volna le, hiszen a komancsok barátai vagyunk. Életben maradsz, még sok tettet fogsz elkövetni, és visszakapod a nevedet. Szabad vagy. Elvágta a fiatal komancs kötelékeit. Azt hittem boldogan talpra szökken, de úgy feküdt tovább, mintha még mindig meg volna kötözve. A komancs ifjúnak meg kell halnia, mondta. Dövd a késedet a szívébe. Semmi kedvem hozzá, és okom sincs rá. Miért töljelek meg? Mert megleptél, és elfogtál. A komancs harcosok megtudják, és azt mondják majd, nem elég, hogy elvesztette a nevét és az orvosságos zacskóját. Még olyan ügyetlen is volt, hogy a sápadtarcó a kezébe került. Szeme vak, süket, nem méltó arra, hogy a harcosok jelvényét viselje. Olyan panaszos hangon beszélt, hogy megesett rajta a szívem. Nem értettem meg minden szavát, mert angollal kevert komancs nyelven beszélt, de amit nem értettem, körülbelül kitaláltam. Testvéremet nem érte szégyen, feleltem gyorsan, még mielőtt old death megszólalhatott volna. Egy olyan híres sápadtarcú fogságába esni mint Kosa péve nem hoz szégyent senkire. Különben sem fogja megtudni senki. Tudunk hallgatni. Kosa péve is megikéri ezt? kérdezte az indián. De mennyire? felelte az öreg. Mindenkinek azt mondjuk majd, hogy találkoztunk és békésen elbeszélgettünk. Tudtad, hogy a komancsok régi barátja vagyok. Első pillantásra megismertél. Nagy fehér testvérem szavai vigaszt csöpögtetnek a lelkembe. Akkor nem kell meghallnom, és visszatérhetek törzsemhez. Mindig hálás leszek fehér testvéreimnek hallgatásukért. Most már felült, és mély lélegzetet vett. Vastagon bemázolt arcából nem tudtam érzelmeit kiolvasni, de tudtam, hogy megkönnyebbült. A beszélgetés folytatását tapasztalt öreg barátomra bíztam. Testvérem láthatja, hogy nem akarunk semmi rosszat, mondta Oldeth. Remélem őszintén válaszol a kértéseimre. Kosapéve kérdezzen... Csak az igazat fogom mondani. Testvérem, egyedül kelt útra, hogy nagy vadat ejtsen, vagy legyőzzen egy ellenséget, és így visszaszerezze nevét? Vagy több harcossal indult el falujából? Sok harcossal, annyian vannak, mint vízcsappa a folyóban. Valamennyi komancsharcos elhagyta sátrát, hogy vére lépjen? Majdnem valamennyi. Ki ellen? Az apacskutyák ellen. Az már bűzemárat orrunkat facsarta. Eltörőjük őket a föld színéről. Nem hallgattátok meg a vének tanácsát? Az öreg harcosok határozták el a háborút. A javasember ember kikérte a nagy Manitu tanácsát, és biztató választ kapott. A komancsok falvaitól egészen a nagy folyóig, amelyet a sápatarcok rio Grande del Norte néven ismernek, harcosaink lába alatt dübörög a föld. Négy ment le a nap, amióta a csatabárdat körülhordozták sátorról sátorra. Testvérem csapata hol táborozik? Feljebb, ezen a folyón. Felderítőket küldtek ki, nekem is megengedték, hogy kimenjek. Lefelé jöttem a parton, és megéreztem a lovaitok szagát. A buzódban kúztam idáig, hogy megnézzem, hányan vagytok, amikor kosapével lecsapott rám, és rövid időre megölt. Ez felejtsük el, megmondtam már, hogy nem beszélünk róla többet. Hány harcos van odafenn a táborotokban? Tízszer tíz! És ki vezeti őket? Avatvilla, a fiatal nagyfőnök. Avatvilla? Nagy medve? Ezt a nevet még sose hallottam. Csak nemrég kapta a nevét, amikor megölt a hegyekben egy szürke medvét, és hazahozta a bundáját meg a karmait. Az ő apja olyokolca a törzsfőnök, akit a sápatarcok Fehérhódnak neveznek. Fehérhódot ismerem, régi jó barátom. Tudom, láttam, amikor sátrában ültél, akkor fia barátságosan fogad majd. Milyen messze van innen? Lóháton fele annyi, mint az az idő, amit a sápadtarcok egy órának neveznek. Akkor meglátogatjuk. Kérem fiatal testvéremet, vezessen oda. Öt perc múlva már nyerekben ültünk. A fiatal előbb kivezetett a fák közül a nyílt terepre, aztán elindult a folyópartján felfelé. Vagy húsz perc múlva több alak bukkant elő a sötétségből. A tábor előörsei voltak, vezetőnk néhány szót váltott velük, aztán eltűnt, de mi nem mehettünk tovább. Kis idő múlva visszajött és bevezetett a táborba. Az ég beborult, egyetlen csillag sem pislogott. Hiába mereztettem a szememet, jobbra-barra nem láttam semmit. Vezetőnk nem sokára megállított minket. Fehér testvéreim, ne menjenek tovább. A komancs harcosok nem gyújtanak tüzet a hadiösvényen, de most nem kell ellenségtől tartani, és mindjárt tüzet gyújtanak. Elsuhant, és néhány perc múlva egy kis fénypontot láttam felvillanni, akkora volt, mint egy gombos tűfeje. Pank, jegyezte meg Old Death. Bonk, ismételtem. Mi az? A préri tűszer száma. Két fadarab az egész, egy lapos és egy kerek. A lapos fán bemélyedés van, amelyet száraz taplóval bélelnek ki. Kivénet korhat fákról szedik le. Ez a legjobb gyújtós a világon. A kerek fácskát a kivált részbe teszik, és két kézzel forgatják, gyorsan, mint egy sodrófát. Egy-kettőre kimelegszik, és meggyújtja a taplót. Már rég is. Kis láng lobbant fel, belekapott a mellette felhalmozott száraz lombokba. De a láng mindjárt le is lohat, mert az indiánok nem szeretik a messzire világító tüzet. Ágakat raknak a tűz köré, végük a tűz középpontja felé mutat. Ha az ágakat bejjebb tolják, a tűz fellobban, ha kiebb húzzák, lelohad. Így aztán tetszés szerint lehet szabályozni a tüzet. Amikor fellobbant, láttam, hogy a fák alatt állunk, és indiánok vesznek minket körül, fegyverrel a kezükben. Puskája csak egy-kettőnek volt, a többi lánzsákkal, íjakkal és nyilakkal volt felszerelve. De Tomahawk-ja valamennyinek volt, és ez egy gyakorlott harcos kezében igen veszedelmes fegyver. Amikor a tűz lelohat, parancsot kaptunk, hogy szálljunk le a nyerekből. Lovainkat tüstént elvezették. Így aztán a komancsok kezében voltunk, hiszen ló nélkül nem is gondolhattunk szökésre. Fegyvereinket nem szedték el, de öt ember száz ellen úgy sem tehet semmit. A tűz mellett egyetlen harcos ült. Haját magas konyba fonta, és egy parlagisas fehér tolla állt ki belőle. Ővéről lógott le, nyakába zsinóron orvosságos zacskója, és kalometje csüngött. Egy ócska, nagyon régi puska feküdt a térdén keresztbe. Sorra szeműre vett bennünket, csak szemet nem méltatta figyelemre, mivel az indiánok megvetik a négert. Nézd, hogy pöffeszkedik! súgta fülembe Oldeth, majd mindjárt megmutatom neki, hogy mi is főnökök vagyunk. Üljünk le vele szemben. Letelepedett a tűzhöz, és mi is követtük példáját. Csak szemmaradt állva mert tudta, ha ő is leülne, abban a pillanatban kioltanák az életét. Off! kiáltott fel az indián haragosan, és még valamit mondott, de nem értettem. Érted a sápatarcúak nyelvét? kérdezte Oldeth vila érti a nyelveteket, de nem beszéli, mert nem akarja beszélni, feleltő a fiatal törzsfőnök. De kérlek, most az egyszer tedd meg. Miért? Mert társaim alig értik a komancsok nyelvét. Most nálunk vannak, és a mi nyelvünkön kell beszélniük. ezt parancsolja az udvariasság. De ha nem értik a nyelveteket, hogyan beszéljék? Lehetetlen kívánsz, azon kívül ne felejtsd el, hogy ők most a komancsok vendégei, tehát az udvariasság megköveteli, hogy a kedvükben járj. Azt mondod, tudsz angolul? Elhinném, ha hallanám. Uff! Kiáltott fel az indián indulatosan, majd tört angolsággal folytatta. Most már hallhatod, hogy igazat mondtam. Ha nem hiszed el, megsértesz, és akkor megöllek. Hogy merészeltek leülni mellém? Dögünk van hozzá, mi is főnökök vagyunk. – Miféle főnökök? – Én az erdei vezetők főnöke vagyok. – És ez? – A kovácsok főnöke. – És ez? – mutatott az indián vérre. – Ez a fia, aki gyönyörű kardokat kovácsol, meg éles tomahalkokat is, amikkel koponyákat lehet ketté hasítani. Az indián elismerően bólintott, aztán rámutatott. – Hát ez kicsoda? – a nagy vizen jött át a maga országából, ahol a leghíresebb törzsfőnökök közé tartozik. Azért jött ide, hogy megismerje a komancsokat. Aztán hazamegy, és mindent elmond rólatok. A törzsfőnök hosszasan vizsgálgatott, aztán kételkedve megjegyezte. Olyan okos ember, hiszen a haja nem is fehér. Abban az országban a fiatalok olyan okosak, mint itt a vének. Akkor a nagyszellem nagyon szeretheti azt az országot, de a komancsoknak nincs szükségük az ő bölcsességére. Maguk is tudják, mi a jó nekik. Ha igazán okos ember lenne, tudnia kellene, hogy nem szabad hadiös vényünket kereszteznie. A komancsok, ha a hadiös vényre léptek, nem törnek sápat arcot a közelükben. A ti követeitek az incs erődben megígérték, hogy nem bántják a fehéreket, csak az apacsok ellen harcolnak. Hogy ők mit mondtak, nem érdekel? Én azt mondom, amit én akarok. Így beszélsz velem? Kiáltott fel Old Death indulatosan. Ki vagy te, hogy kosapévével így mersz beszélni, meg sem nevezted még magadat? A fiatal törzsfőnök szinte megdermet ettől a vakmerőségtől. Azt akarod, hogy kínzó cölöphez kötesselek? Ciszegte. Még meggondolod? Felelte Oldeth. Miért nem felelsz a kérdésemre? Én Avat világ vagyok, a komancsok főnöke. Akkor kaptam ezt a nevet, amikor elejtettem egy szürke egyedül. Én még gyerek voltam, amikor az első grizzlit megöltem, és azóta annyit ejtettem el, hogy karmaikkal elboríthatnám magamat tetőtől talpik. Az én apám Olyokkolca, a nagy főnök. Ezt már többet mond nekem. A Fehérhód jó barátom, elszívtam vele a békepipát. Sajnálom, hogy ilyen messze estél tőle. Mit beszélsz? Azt hiszed a fiatal komancs vezér Jánbor Jú, akit minden kutya megugathat? Kutyának neveztél? Ugrott fel Old Death. Egy percig sem maradok itt tovább. Csak akkor mehetsz el, ha elengedlek, Felelte Avatvila. Az öreg előkapta mindkét revolverét. Mi is mellé álltunk. Nagy medve keze ökölbeszorult. Arcán meglátszott, hogy ellentétes érzelmek tusakodnak benne. Egyrészt tekintéjét féltette, másrészt apjára gondolt, aki békepipát szívott kosa pv-vel és felelősségre vonhatja ostoba viselkedéséért. Az indián ifjökat sohasem kényszerítik fegyveres szolgálatra, de ha jelentkezett a harcosok sorába és befogadták maguk közé, a legszigorúbb vasfegyelemnek vetik alá. Ha hibát követel, tulajdon édesapja öli meg. Vagy kitaszítják a törzsből, és akkor magányosan kóborolhat a prérin, amíg bűnét valami hőstettel jóvá nem teszi. Erre gondolt most a fiatal törzsfőnök. Hogy nézzen apja szemébe, ha régi barátjától megtagadja a vendégjogot? Oldeth mindezt számításba vette. A legnagyobb nyugalommal állt a helyén, ujjait mindkét revolverének ravaszán tartva. Itt állok előtted, mondta nagymedvének. Láthatod, nem félek. Tőled harcra kerül-e a sor köztünk? de első golyóm a te fúrja keresztül. A fiatal törzsfőnök nyakához nyúlt és leoldott a kalum egyjét. Azt mondod, apám parátja vagy, felelte egészen más hangon. Akkor én is elszívom veled a békepipát. Fiatal vagy, de bölcsem beszélsz, bólintott Oldeth és újra leült. Mi is letelepedtünk mellé. Nagy medve megtömte pipáját kinnikkel a vadlen leveleivel kevert indiándohányjal. Rövid beszédet mondott, melyben biztosított bennünket barátságáról, aztán hatszor egymás után megszívta pipáját, és a füstfelhőket az ég, a föld és a négy világtáj felé fújta. Majd átadta a pipát Az öreg is beszédet mondott, és ugyanúgy hat irányba fújta a füstöt. Példáját sorra követtük, szem kivételével, aki nem érinthette meg a kalumetet, de a barátsági fogadalom reál is kiterjedt. Senki sem állta útját, amikor oldett parancsára lovainkhoz sietett és néhány szivart hozott. Ezekből csak a főnök kapott, mert tekintélyének ártott volna, ha más komancsot is megkínálunk vele. Nagymedve tudta, mi az a szivar, és amikor rágyújtott, arcán olyan gyönyörűség áratt el, mintha már az örök vadászmezőkön járna. – Fehér testvéreim nem találkoztak apacskutyákkal, amíg ideértek? – kérdezte. – Nem – felelte Old Death, és nem is hazudott, mivel csak nyomaikat látta. Erről természetesen nem beszélt, mert nem akarta tud elárulni. – Pedig a vezérük is erre járt egy sebesült társával együtt – mondta a nagy medve. – Mexikóba szeretne átjutni, de a komancs a nagy folyó mentén mindenütt készen állnak, és akárhol próbál is átkelni, kezük közé kerül különösen a sashágó környékét tartjuk szemmel. Older sokat mondó pillantást vetett rám, de egy szóval sem árult el, milyen kellemetlenül érinti ez a hír. Fehér testvérei mi áradban vannak és hová igyekeznek? kérdezte nagy medve. Egy csápatarcút keresünk, akivel kis számodásunk van. Alig, ha nem Mexikóba ment, és mi akár oda is utána megyünk. De ha már itt vagyunk, szeretném fehér hódot, a nagy törzs főnöket, meglátogatni. Akkor azt tanácsolom fehér testvéreim, töltsék nálunk az éjszakát, és pihenjék ki magukat, hogy holnap hajnalban indulhassanak tovább. A barátságos ajánlatot kénytelenek voltunk elfogadni. Nagymedve felállt és egy hatalmas fához vezetett bennünket, melynek terebélyes ágai mélyen aláhajoltak és valóságos sátrat alkottak. Nagymedve odahozott a nyergeinket és takaróinkat. Amióta pipát szívott velünk, mintha kicserélték volna. Amikor magunkra hagyott, első dolgunk volt nyeregtáskáinkat átvizsgálni. Nem hiányzott belőlük semmi. A nyergeket fejünk alá tettük, és takaróinkba csavarodva lefeküdtünk egymás mellé. Nyugodalmas jó éjszakát, mondta Oldet és behunyta szemét. A következő percben már elaludt. Nyugodalmas jó éjszakát, könnyű mondani. Én bizony nem tudtam elaludni annyira nyugtalanított Vinettú sorsa. Úgy láttam, a komancsok legfőbb célja, hogy az apacok vezérét kézre kerítsék. Én meg itt fekszem köztük, és nem látok semmi lehetőséget arra, hogy indián barátomat és testvéremet óvjam, védjem, vagy legalább a veszélyre figyelmeztessen. Csak forgolódtam álmatlanul, vagy félálomban, és mire pirkadni kezdett, már ébren voltam. Felkeltettem társaimat is, akik rögtön szedelőcködni kezdtek, de ekkor már az indiánok is talpon voltak. Most a napvilágnál jobban szemügyre vehettem őket. Borzongva néztem a rikító színekre mázolt arcokat. Ruhájuk csupa szedett vedett volt, alig takarta el rézvörös bőrüket. De erős, egészséges, szálas fickó volt valamennyi. Nagy medve megkérdezte, nem akarunk-e enni valamit. Köszönettel visszautasítottuk a nyereg alatt puhított lóhúst, amellyel megkínált. Azt mondtuk, vannak még készleteink, pedig egész elemózsiánk egy darab sonka volt. Nagy medve egy komancs harcost akart mellénk adni, hogy elvezessen minket fehér hót táborába. Old Death diplomatikusan lebeszélte róla. Csak nem akar egy olyan tapasztalt harcost, mint ő, megsérteni azzal, hogy vezetőt ad mellé, mondta. Magunktól is eltalálunk a nagy törzsfőnökhöz. De kecsketömlőinket megtöltöttük vízzel, és néhány kötek füvet is elfogadtunk ajándékba lovaink számára. Elbúcsúztunk nagy medvétől, és nekivágtunk a prérinek. Úrám négyet mutatott. Kezdetben lassan poroszkáltunk, hogy lovaink felmelegedjenek dermedtségükből. A talaj itt még füves volt, de lassanként kopár rá változott. Mire a folyópart fái lemaradtak hátunk mögött, nem láttunk egyebet, csak homokot, mintha csak a szaharában járnánk. Most már jó lesz gyorsabban ügetni. Vélte Oldeth. Ki kell használnunk a délelőttet, amink hátunkba kapjuk a napot. Utunk egyelőre egyenesen nyugati irányba visz. Délután majd szemünkbe süt a nap, ami nagyon fárasztó lesz. Nem lehet eltévedni ezen a mindenütt egyforma, egy ságon, kérdeztem. Csak nem kérdezik komolyan, nevetett Oldeth. Hát a nap mire való? Többet ér minden iránytűnél, Legközelebbi célunk a pújkapatak. Tizenhat mérföldnyire van innen, de remélem két óra alatt odaérünk. Abba hagytuk a beszélgetést, és vágtába kezdtünk. Kerültünk minden fölösleges mozdulatot, nehogy lovainkat a kelleténél jobban elfárasszuk. Időnként lépésre fogtuk őket, hogy kifújhassák magukat. Sötét csík tűnt fel a láthatáron. Itt már fákat és bokrokat is láttunk. Nézze csak meg az óráját, ször, mondta Oldeth. Két órája és öt perce, hogy elindultunk. Megnéztem az órámat. Becslése pontos volt. Gyakorlat kérdése, felelte Old Death elismerő pillantásomra. Még sötét éjszaka is megmondom hány óra van, és legfeljebb néhány percet tévedhetek. Megérkeztünk a pulykapatakhoz. Ezen a tájon torkollik a Nises folyóba. A Turkey Creek medrében nagyon kevés víz csordogált. állt. a parton, és megtöltöttük útközben kiürült tömlőinket. A magunkkal hozott füvet a lovak gyorsan elfogyasztották, mert legelésről szó sem lehetett, olyan kopár volt a talaj, még a patak mentén is. Megítottuk őket, villeng nagy kalapja szolgált vödör helyett. Fél órás pihenő után folytattuk utunkat, végcélunk a szilfa patak felé. A nap delelőre hágott és szinte perzselt. A forró homok olyan mély volt, hogy lovaink valósággal gázoltak benne, ami nagyon fárasztó volt. Fél három tájban újabb pihenőt tartottunk, és megitattuk állatainkat a tömlőben hozott vízzel. Mi magunk egy csöppet sem ittunk. Oldeth inkább a lovak szomjúságát enyhítette, mint a magáét. Egyébként, jegyezte meg mosolyogva, túl vagyunk a nehezén, csak estére számítottam elérni a szilvha patakot, de már öt után ott leszünk. Csak tudnám, mi van Vinettóval, sóhajtottam. Rettenetes lenne, ha a komancsok utolérnék. Az bizony rettenetes lenne, bólintott Oldeth. Nem ölnék meg, hanem elohurcolnák valamelyik falujukba, és feltáplálnák, de csak azért, hogy hosszabb ideig kínozhassák. Nagy dicsőség lenne számukra a híres apacs vezér kínjaiban gyönyörködni. No, de remélem arra nem kerül sor. Most elfordulunk déli irányban, hogy egy régi barátom házába jussunk, ahol meghálhatunk, és kipihenehetjük magunkat. Minket is szívesen lát? Természetesen. Különben nem is nevezném barátomnak. Gazdag földbirtokos, előkelő spanyol család sarja. Valamelyik ősét lovaggá ütötték, és ezért őt is a Caballero cím illeti meg. Ezért birtokát is Estancia del Caballero néven emlegetik. Önök szólítsák Caballero Atenaziónak, mert úgy hívják. Most már türelmetlenek voltunk, és megpróbáltuk lovainkat újra vágtatásra bírni, de nem sikerült. Hiába igyekeztek, lábuk majd térdig süppett a homokba két mégis kievickéltünk a homoksivatagból, és egy prérire jutottunk, ahol már zöld fű intet biztatóan felénk. Lovas vakkerók bukkantak elő, akik kisebb gulyákat és júnyájakat terelgettek. Lovaink felélettek és már maguktól meggyorsították az iramot. Nagy örömünkre lombos fák tűntek elő, és végül valami fehér épület emelkedett ki a táj zöldjéből. Ez az Estancia del Caballero, mondta Oldeth. Nagyon furcsa ház, a Moki, Zuni és más Pueblo indiánok stílusában épült. Valóságos vár, ami ezen a környéken nagyon is szükséges. Amint közelebb jutottunk a házhoz, részleteit is megfigyelhettük. Kétszeres embermagasságú vastag fal vette körül. Előtte mély árok, melyen híd vezetett keresztül. A fal közepébe vágott széles erős kaput csak ezen a hídon lehetett megközelíteni. Maga a ház, mintha egymás tetejébe rakott kockákból állt volna. Fölcintjét nem láttuk, mert a fal teljesen eltakarta. Az első emelet jóval beljebb épült, és a beugrás körös-körül olyan volt, mint egy széles terasz, melyet fehér sátorlapok takartak el. Ablaknak nyomát sem láttuk. Az első emelet fölött egy másik hasonló épület terpeszkedett. Ennek alapra ez a kisebb volt, mint az első emeleti, úgyhogy itt is afélet teraszt vagy galériát láttunk, ugyancsak ferde sátorlapokkal borítva. Vagyis a földszint az első és a második emelet egy-egy kockához hasonlított, és mindegyik kisebb volt, mint az alatta lévő. A falak és sátorlapok fehér színe szinte világított, messze ki a prérire. Amikor közelebb értünk, minden emeleten lőrésekhez hasonló nyílásokat fedeztünk fel körös körül, talán ezek pótolták az ablakokat. Valóságos erőd, mondta Oldeth mosolyogva. Majd, ha bejebb kerülünk, lesz mincsodálkozni. Szeretném látni ezt az indián törzsfőnököt, aki ezt a házat ostrommal be tudja venni. A hídon át a kapuhoz lovagoltunk, melyen egy kis kémlelő nyílást láttunk. Mellette akkora csengő kolom lógott, mint egy emberfej. Oldeth meghúzta a csengőt, hangja olyan erős volt, hogy talán fél félmérföldnyire is elhallatszott. Nem sokára egy indián orra és duzzat ajka tűnt fel a nyílásban. A fal mögül spanyol nyelven ez a kérdés hallatszott, ki az a házigazda barátai, felelte Oldeth. Itthon van, szenyor Atanász, jó? Az orr és a száj lesűjt, és két fekete szem jelent meg a helyükben, majd a következő szavakat hallottuk. Micsoda öröm, szenyor Death! Természetesen tüstént beengedem parancsoljanak befáradni, szenyóresz. Már is bejelentem önöket. Retesz csikorgott, lakat kattant, és kinyílt a kapu. Benyargoltunk. A kapu mögött tetőtől talpig fehér vászonba öltözött kövér indián állt. Egy az indiános fideles vagyis keresztény indiának közül, akik megbékéltek a civilizációval nem úgy, mint az indiános bravos, a vad indiának. Becsukta és gondosan bezárta a kaput, mélyen meghajolt, aztán méltóság teljes léptekkel elindult az udvaron keresztül a ház felé, ahol megrántott egy drótot, mely a farról csüngött alá. Még nyugodtan körüllovagolhatjuk a házat, mondta Oldeth. Gyertek, nézzük meg az épületet! Csak most vehettük szemügyre a földszintet. Itt is keskeny lőrések sora nyílt mind a négy oldalon. A ház falaktól körülfogott udvaron állt, mely meglehetősen tágas volt. Nem kövezték ki, hanem fűnődte be. A lőréseken kívül egyetlen ablakot sem láttunk, és ajtó sem volt sehol. Körül poroszkáltunk és visszajutottunk a ház előső oldalára, de ajtót nem találtunk sehol. A fehér ruhás indián ott várakozott. De hogy jutunk be a házba? kérdezte Leng. Mindjárt meglátja, felelte Oldeth. Ekkor egy ember hajolt ki az első emeleti teraszról, hogy megnézze, ki van odalán. Amikor megpillantotta az indián szolgát, visszahúzódott, és nem sokára egy keskeny létra-szerű vas lépcső ereszkedett le, amelyen felmászhattunk. Azt hittük, az első emeleten lesz az ajtó, de tévedtünk. Fejünk fölött a második emelet teraszán megint kihajolt egy szolga, és ugyanolyan létrát eresztett le, mint amilyenen idáig feljöttünk. A második emeleti teraszt bádok borította, melyet homokkal szórtak be. Közepén négy szögletes nyílást láttunk, ez volt a ház belsőjébe vezető lépcsőtorkolata. Ugyanúgy építették az indián pueblókat évszázadokkal ezelőtt, magyarázta Oldeth. Már az udvarra is nehéz bejutni, de ha sikerül is egy ellenségnek a falon átkapaszkodnia, orra előtt felhúzzák a létrát, és újra csak egy fal előtt áll, melyen nincs ajtó. Békés időkben persze könnyen átjuthat az ember a falon, ha lova hátára áll és felhúzódzkodik. De háborús időkben senkinek sem ajánlanám, hogy megpróbálja, mert az első emeleti teraszról és még inkább a fölötte lévő tető teraszról az udvart és a falat gyerekjáték tűz alatt tartani. Szenyor Atanázió szolgálatában körülbelül húsz ember áll, peonok, vagyis béresek, vakerók és szolgák. Mindegyik puskával van ellátva, és kitűnő céllövő. Ha húsz ilyen bátor ember áll ide fenn, a támadók legalább száz embert veszítenek, amíg egynek sikerül bejutnia a falon. Ez az építkezési mód a határvidéken nagyon előnyös, és a mi haszienderónk eldícsekedhetik azzal, hogy már több indián ostromot visszavert. A tető teraszról messze el lehetett látni minden irányba. Most láttam csak, hogy az Elm Creek, a patak közvetlenül a ház mögött folyik el. Szép tiszta víze volt, és nem csoda, hogy megtermékenyítette partjait. A kristálytiszta víz felkeltette bennem a vágyat, hogy megfürödjek benne. A szolga levezetett a lépcsőn, és egy hosszú keskeny folyosóra jutottunk, melyet mindkét végén egyedül lőrés látott el világossággal. A folyosó mindkét oldalán ajtók sorakoztak, hátul pedig újabb lépcső vezetett le a földszintre. Vagyis, ha az udvarról be akartunk jutni a földszinti szobákba, akkor előbb kívül kellett két létrát megmászni, aztán belül megint két lépcsőn lemenni. Meglehetősen körülményesnek tartottam, de ilyen helyen nagyon is indokoltnak. A szolga eltűnt egy ajtó mögött, majd néhány perc múlva visszajött és jelentette, hogy a kábályéró várja az urakat. Közben Oldeth suttogó hangon figyelmeztetett. Ne csodálkozzék, ha az öreg Atanázió ünnepélyes fogadtatásban részesít minket. A spanyolok sokat adnak az etiketre, és a caballero tiszta spanyol vér. Persze, ha egyedül érkezem, már régen elében sietett volna, de idegen vendégeket kellő formaságok között fogad. Nem mosolyogjon, ha esetleg egyenruhába öltözött. Fiatal korában lovas kapitány volt a mexikói hadseregben, és alkalomottán szívesen veszi fel régi egyeruháját. Egyébként a legpompásabb fickó a világon. A szolga kinyitotta előttünk az ajtót. Kellemesen hűvös terembe léptünk, melynek valaha bizonyára drága berendezése már eléggé kopat volt. Három elfüggönyezött lőrésen tompa fény szűrődött be. A terem közepén magas, szikár úr állt, haja és bajusza hófehér. Széles a díszített nadrágot viselt, és tükörfényes lakcsizmát, akkor a sarkantyúkkal, hogy kerekei ezüst tallérnál is nagyobbak voltak. Az egyenruhát kék frak egészítette ki, mellén és karján pazar aransújtással. A két várrózsa olyan díszes volt, mintha nem is kapitányi, hanem tábornoki rangot jelezne. Oldalán hatalmas kard lógott, bajjában három szögletű kalpagot tartott, melyet aranyos zsinórzat lepett el. A kalpak oldalán csillogó boglárral megerősített tarka a díszelgett. Az én szememben mindez aféle farsangi maskara volt, de amikor házigazdánk öreg, komoly arcába és még mindig csillogó, jóságos szemébe néztem, nem volt kedvem mosolyogni rajta. Amikor beléptünk, összecsapta sarkantyúit, elég délcegen kiúzta magát és így szólt. Jó napot, uraim! Isten hozta önöket! Érezzék magukat jól házamban! Némán meghajoltunk, oldat pedig helyettünk is felelt. Köszönjük, Caballero! Köszönjük, kapitány úr! Mivel ezen a környéken volt dolgunk, barátaimat abban a kitüntetésben akartam részesíteni, hogy Mexikó függetlenségének egy régi, vitézharcosával megismerkedjenek, engedje meg, hogy bemutassam őket. A hízelgő szavakra széles mosoly ömlött el a Caballero arcán. Bólintott és így szólt. Nagy örömömre szolgál, hogy barátaival kezet szoríthatok. Oldeth sorra megnevezett bennünket, és a caballero kezet nyújtott mindegyikünknek, még a négernek is. Aztán barátságosan felszólított, hogy foglaljunk helyet. Oldeth a szenyóra és a szenyorita léte iránt érdeklődött, mire a házigazda kinyitott egy ajtót, és a két hölgy bejött hozzánk. A szenyora még mindig szép, jóságos tekintetű matróna volt, a szenyorita pedig... Az unokája, mint később megtudtuk, rendkívül bájos fiatal lány. Mindketten tetőtől talpig fekete sejjen öltöztek, mintha a királyi udvarba készültek volna fogadásra. Oldeth szívélyesen rázogatta az idős hölgy kezét, a két leng esetlenül meghajolt. Szem egész arca egyetlen mosoly volt, és elragadtatással kiáltott fel. Ó, oh, milyen gyönyörű és Miss, akár a sejem! Én is a szenyórához léptem, ujjaim hegyével megfogtam a kezét, lehajoltam, és csókot leheltem rá. A hölgy udvariasságomat azzal viszonozta, hogy arcát nyújtotta felém egy beszotel kortézia, vagyis tisztelet csók elfogadására, ami a legnagyobb kitüntetés. Ugyanezt tette a szenyorita is. Ezután újra helyet foglaltunk. Első kérdésük természetesen az volt, hogy mi áratban vagyunk. Őszintén elmondtunk mindent és találkozásunkat a komancsokkal is. Nagy figyelemmel hallgattak, és észrevettem, hogy közben a házigazda sokat mondó pillantást vált feleségével. Azután megkérdezte, hogy nem tudnánk-e közelebbi leírást adni a két emberről, akit keresünk. Elővettem a fényképeket, és megmutattam. Alig, hogy egy pillantást vetettek a fényképekre, a szenyóra felkiáltott. Ők azok egészen biztosan nem igaz, Atanázió? Kétségtelen, bólintott a kabaéro. Uraim, ezek az emberek tegnap éjszaka nálam voltak. Mikor mentek el? kérdeztem izgatottan. Késő este érkeztek fáradtan elcsigázva, egyik vakéron találkozott velük és hozta be őket a házba. Sokáig aludtak, csak déltájban ébredtek fel, körülbelül három órája, hogy távoztak. Remek, mondta Oldeth, akkor holnap okvetlenül utolérjük őket? A Rio Grande felé tartottak, és az Eagle Pass mellett akartak átkelni. Néhány vakérot kénytelen voltam utánok küldeni, azok majd pontosan megmondják önnek merre lovagoltak. Miért volt kénytelen embereit utánok küldeni? Mert ezek a fickók hálátlansággal viszonozták vendégszeretetemet. Útközben a ménesemmel találkoztak. A vákérót valami hazug ürüdgyel elküldték, és távol létében hat lovat elloptak. Szígyen gyalázat! De nem csodálkozom rajta, mondta Oldeth. És amíg itt voltak a házban, hogy viselkedtek? Elég rendesen. Az egyik nagyon vidám és beszédes volt, a másik inkább hallgatag. Eszembe se jutott bizalmatlankodni, megkértek, mutassam meg a ház berendezését. Körülvezettem őket, még a sebesült indiánt is megmutattam nekik, aki nálam talált menedéket. Sebesült indián? Hogy került ide? Teleg érdekes történet, mosolygott a kabaieró. Éppen arról az indiáról van szó, akiről önök az imént beszéltek, akit az apacsok az incs erőtbekültek tárgyalni, de a komancsok rálőttek, aztán elmenekült szónak hívják, az apacsok legöregebb törzsfőnöke. A jó ember, aki igazán megérdemli ezt a nevet, kiáltott fel Oldeth. A legokosabb indián törzsfőnök, aki mindig békére törekedett. Nagyon szeretném látni. Majd levezetem hozzá. Félholtan érkezett ide. Tudnia kell, hogy a híres Vinettu nagyon kedvel gem és mindig meglátogat, ha erre jár. Útközben találkozott szóval, aki gulyót kapott a karjába, és egy másikat a combjába. Vinnettu a Leona folyónál bekötözte a sebeit, és mindjárt nyargaltak, de az öreg már nehezen bírta, seblász gyötörte, és a komancsok az egész környéket ellepték. Vinettu nagy nehezen elhozta a sebesültet idáig, magam sem értem, hogyan sikerült neki, erre csak Vinnettu képes, de Intaniszo utolsó ereje is elfogyott, sok vért vesztett, és már hetven fölött jár. Hihetetlen? Sebesülten nyerekben ülni az incs erőttől idáig? Több mint van mérföld, ebben a korban csak egy indián bír ki ilyesmit, kérem folytassa. Alkonyat után érkeztek ide, és becsöngettek. Magam mentem le a kapuhoz, és csodálkozva láttam, hogy Vinet túljött meg. Mindent elmondott, és megkért vegyem a sebesültet védelmembe, amíg érte nem küld. Egyelőre sürgősen át kell vágni a Rio grande hogy az Apocs törzseket a veszélyre figyelmeztesse. Két legjobb vakvéromat adtam mellé, hogy meg tudjam, sikerült -e átjutnia. Visszajöttek? Igen, vinettú baj nélkül átjutott. Nem a szokásos átkelési helyen, hanem jóval lejjebb, ahol nincs gázló, és a folyósodra igen erős. Mégis átúsztatott, és az én embereim is vele. Mondhatom, vakmerő dolog volt. Elkísérték egy darabig olyan messze, ahol már nem találkozhatott komancsokkal. Eleget a feladatának, értesítette testvéreit, és előkészítette őket a védelemre. De most menjünk le az öreg törzsfőnökhöz, ha úgy akarják. Felálltunk, elbúcsúztunk a hölgyektől, és lementünk a földszintre. Egy ugyanolyan folyosóra értünk, mint a fölötte lévő, végigmentünk rajta, és beléptünk a bal kéz felé eső utolsó ajtón. Ott feküdt az öreg törzsfőnök a kellemes hűvös szobában. Láza már a hagyott, de olyan gyenge volt, hogy alig tudott beszélni. Szeme mélyen besüppett, arca is beesett. Orvos nem volt, de a caballero kijelentette, hogy vinnettu nagymester a sebek kezelése terén. Gyógyfűveket rakott indanészó sebeire, és szigorúan megtiltotta, hogy a kötést bárki is meglazítsa. Miután a sebláz elmúlt, életét már nem fenyegeti nagyobb veszedelem, ha a nagy vérvesztesség el is gyengítette. Amikor újra magára hagytuk, a folyos hón megemlítettem házigazdánknak, hogy szeretnék a folyóban megförödni. – Akkor nem is kell felfáradnia az emeletre – felelte. – Mindjárt kiengedem a hátsó udvarra. – Azt hittem nincs ajtó. Dehogy nincs, csak titkos. Vészkiára szolgál arra az esetre, ha ellenséges indiánoknak sikerülne a házba behatolniuk, mindjárt meglátja. Keskeny szekrényke állt a fal mellett. Félretolta és megpillantottam az udvarra vezető keskeny nyílást, melyet kívülről ebből a célból ültetett sűrű bokrok takartak el. A kabaíró kivezetett és a szemközti farra mutatott, ahol hasonló bokrok álltak. Ott ki lehet jutni a szabadba, de erről csak a beavatottak tudnak. A legrövidebb út a folyóhoz. Várjon egy kicsit itt, leküldök egy kényelmes ruhát. Ebben a pillanatban meghúzták a csengőt a kapunál. A házigazda maga sietett oda, és én is követtem. Öt lovas állt a kapu előtt. Pompás, erős fickók, a gazdánk vakköjrói, akiket a lókütők után küldött. Nos? kérdezte a haszi endérő. őket? Nem. Felelte az egyik. Pedig már közel voltunk hozzájuk. Már átkeltek a szilfa patakon, és a nyomokból láttuk, hogy legfeljebb negyed órányira lehetnek, de rögtön utána újabb nyomokra bukkantunk, nagyon sok ló nyomaira. Ezek szerint a két jó madár találkozott a komancsokkal. A most már óvatosan haladtunk tovább, és nem sokára meg is pillantottuk őket. Legalább 500 komancs volt. ez is ilyen túlerő elő kénytelenek voltunk visszafordulni. Jól tettétek! Merre a komancsok? Arió Grande felé. Akkor nincs semmi baj, mondta a gazda. Elmehettek. A csikósok visszatértek ménesükhöz. Szenyor Atanázió magamra hagyott, és nyugodtan felballagott az emeletre. Én azonban távolról sem voltam olyan nyugat, mint ő. Ha Gibson elárult a komancsoknak, hogy Indanisó ebben a házban rejtőzködik, még kellemetlen meglepetésben lehet részünk. Nem sokára lejött hozzám egy peon fehér ruhával a karján. Kivezetett a folyóhoz, és így szólt. Tessék levetközni, szenyor, a ruháját mindjárt visszaviszem a házba. Fürdés után tessék, ezt a fehér ruhát felvenni ez sokkal kellemesebb. Miért magamra hagyott, rögtön beleugrottam a vízbe. A forró nap után gyönyörűség volt a mély folyóban lubickolni. Majdnem fél óra hosszat úsztam, aztán kise megszállítkoztam, és felvettem a könnyű fehér ruhát. Pillantásom véletlenül a túlsó partra tévedt. A fák közt jó messzire lehetett látni, egészen a folyó kanyarulatáig. Nagy megdöbbenésemre indián lovasok hosszú sorát vettem észre. Gyorsan a kapuhoz rohantam és megrántottam a csengőt. A peon eresztett be, aki a ruhámat elvitte. Gyorsan a kabaérohoz, mondtam lihegve. Indián lovasok vágtatnak a túlsó parton a ház felé. Hányan? Legalább ötvenen. A peon első szavamra észrevehetően megijedt, de amikor megtudta, hogy az indiánok számát mennyire becsülöm, megnyugodott. Csak ötven, mondta. Akkor nem kell félnünk, ötvennel könnyen elbánunk, minden esetre értesítenem kell a vakérokat. Már rohanok is, a szenyör pedig siessen fel a kabaérohoz. Ne felejts el a kaput bereteszelni és a létrát maga után felhúzni. Szenyör Atanázió nyugodtan fogadta a hírt. Milyen törzshöz tartoznak? kérdezte. Nem tudom, olyan messziről nem lehet a színeket megismerni. Lehet, hogy apacsok, akiket Vinettu küldött a sebesültért, vélt a kába éró. De ha a csak az sem jelent semmit, bizonyára felderítők megkérdezik, nem láttunk-e apacsokat, aztán vonulnak. Fel kell készülni a legrosszabbra, mondta Olderth. Minden emberem tudja, ilyen esetben mit kell tennie, felelt a kába éró. Nézzet csak ez a peon már lóra kapott, és siet a vákérokat értesíteni. Kettő az állatok mellett marad, és a többi az indiánok ellen vonul. Lasszoljuk, veszedelmes fegyver többet tér, mint az indiánok íjai vagy ócskapuskái. Szerencsére önök is itt vannak. A házban nyolc szolga van, összesen tizennégyen állunk, készen a támadás visszaverésére. Old Death megcsóválta a fejét, és így szólt. Ezek nem is akarják a házat megtámadni. Más céljuk van. A sebesültért jöttek. Nem is sejtik, hogy itt van. Nem sejtik, hanem tudják, Gibson mondta nekik, hogy behízelegje magát a komancsoknál. Erre nem is gondoltam. Arra akarnak kényszeríteni, hogy kiadjam nekik a sebesültet? Világos. És megteszi? Soha, jelentette ki a kabaíró. Jó embert Vinetto bízta rám, és nem fog csalódni bennem. Nem engedem be őket a házba. Ötven emberrel még megpirkóznánk, de ha még ötszázat hívnak segítségül, végünk van. Isten kezében vagyunk, felelt a kába éró. Ígéretet tettem Vinatunak, és a szavamat minden körülmények között állom. Önhöz méltó beszéd, szenyor. Számíthat a segítségünkre. Ismerem a komancsok törzsfőnökét, talán sikerül megpuhítanom. Megmutatta gibsonnak a titkos ajtót is? Nem, szenyor. Hála Istennek! Amíg a komancsok erről az ajtóról nem tudnak, nem jutnak be a házba. De most hozzuk fel a puskákat. Távol létem alatt szobákat nyitottak nekünk, és a holminkat is bevitték. Az én szobám a ház előső oldalán volt, és egy lőrésen átkapta a világosságot. Puskám már a falon függött. Amikor leemeltem, kinéztem a keskeny résen a szabadba, és már is megpillantottam az indiánokat. Megkerülték a házat, és nem vad üvöltözéssel vágtattak a kapu felé, ahogy támadni szoktak, hanem alattomos csendben, ami talán még fenyegetőbb volt. Most már megismertem az arcukra mázolt színeket, csak ugyan komancsok voltak. Láncsákkal, íjakkal és nyilakkal voltak felszerelve, csak a vezetőjük tartott puskát a kezében. Észrevettem, hogy néhány lovas valami hosszú tárgyat szól maga után. Először azt hittem, sátort szölepök, de hamarosan rájöttem, hogy tévedtem. Egy szempillantás alatt a kapuhoz értek, aztán már nem láttam őket, mert a magas fal a ülő embereket is eltakarta. Kísértem a szobácskámból, hogy társaimat értesítsem. A folyoson Old Deadbe ütköztem, aki a maga szobájából rohant ki. – Vigyázat! – kiáltotta. – Fiatal fákat törtek ki, hogy létrául használják. Már másznak át a falon, gyorsan fel a tetőteraszra! – de ez nem ment olyan gyorsan, mint szerettük volna. A cselédség az alsó szobákban lakott, és most tódult fel a lépcsőn. Azon kívül a kabaíró is kilépett a folyosóra a hölgyekkel együtt, és mindhárman elhalmoztak minket aggódó kérdéseikkel. Két drága perc ment veszendőbe. Mire feljutottunk, az első indián már felkapaszkodott a terasz peremére. Nyomában a második, harmadik, negyedik. Kezünkben volt ugyan a puska, de csak akkor ért volna valamit, ha rögtön lelőjük őket, de azt egyelőre nem akartuk. A fiatal fák segítségével bámulatos gyorsan máztak át a magas falon, és jutottak fel az első, majd a második teraszra. Szegezzük rájuk puskáinkat, kiáltotta Old Death. Ha közelebb jönnek, lövünk! Most már 25 komancsot számoltam össze, némán álltak a terasz szélén, íjaikat készen tartva. Láncsáikat lent hagyták, mert akadályozta volna őket a kapaszkodásban. Ügyesen megleptek minket, de egyelőre nem mertek felénk közeledni. A előre előrelépett, és azon a kevert nyelven, mely ezen a határvidéken dívott, haragosan rájuk csördített. Mit akarnak itt jár tőlem? Hogy mernek engedélyem nélkül házan barontani? A csapatvezető előrelépett, és így válaszolt. A komancsarcosok azért jöttek ide, mert ellenségünk vagy. A holnapi napot már nem látod felkelni. Nem vagyok a komancsok ellensége. Minden indián a testvérem, akármelyik törzshöz tartozik is. A sápadtarcú nem mond igazat. Elrejtette házában az apacsok öreg főrökét, aki az apacsokat segíti ellenségünk és elpusztítjuk. Karamba! Csak nem tiltjátok meg nekem, hogy azt fogadjam be, akit én akarok. Ki parancsol ebben a házban, én vagy ti? Elfoglaljuk a házodat, és most mi parancsolunk. Ad ki az apacs vezért. Vagy tagadni mered, hogy nálad van? Eszembe se jut tagadni! Csak az hazudik, aki fél. Én nem vagyok gyáva, én megmondom! Halkasson! Súgta erélyesen Old Death. Az Isten szerelmére, szennyor gondolja meg, mit beszél! Hazadjak talán! Súgta vissza a éró. Természetesen. A hazugságot én is utálom, de ez kivételes eset. Mi nagyobb bűn a hazugság, vagy az öngyilkosság? Ott még nem tartunk, heveskedett a kábájéró. Kérem, engedjen előre, majd én beszélek velük, mondta Oldett és visszalángatta. Most ő lépett előre, és ezt kiáltotta. Miért sertegetitek a ház urát, oktalanul? Honnan veszitek azt, hogy egy apacs van a házban? Tudjuk, felelte a csapatvezetők úrtán. Akkor tebbet tudtok, mint mi? Hazudsz! Ha még egyszer kimondod, meghalsz! Látod ezeket a puska csöveket? Egy intésemre eldördülnek. Ki vagy te, hogy ilyen nagy hangon beszélsz? kérdezte az indián figymáló hangon. És ki vagy te? felelte Old Death. Főnök nem vagy, mert nincs sastolla hajadban, még hollótolla sem. Nagy harcos sem lehetsz, mert különben tudnád, kivel beszélsz. Én főnök vagyok a sápadtarcúak között. Békepi páci olyokolcával, a nagy komancs főnökkel, és fia, Avatvila is meghajolt őszhajam előtt. Én Kosa Péve vagyok, aki mindig a komancsok barátja volt. Halk moraj futott végig az indián harcosok soráin. Kíváncsi pillantások is elárulta, hogy ez a név milyen hatást gyakorolt rájuk. A csapat főnök néhány percig suttogva tanácskozott velük, aztán újra felénk fordult és így szólt, most már nem olyan pökhendi hangon, mint az előbb. A komancs harcosok tudják, hogy kosapéve micsoda. Tudják, hogy híres főnök és nagy harcos. De ha a barátja a komancsoknak, miért nem adja ki az apacs főnöket? Mert nincs itt, jelentette ki Oldeth határozottan szebrebben is nélkül. Nekünk egy sápadtarcú mondta, hogy itt van. Hogy hívják azt a sápadtarcút? Neve nem egy komány szájába való. Tá ho vagy hasonló. Talán Gavilano. Igen, olyasmi. Akkor a komancsok hibát követtek el. Ismerem azt az embert. Szíve állnak, a nyelve hazudik. A komancs meg fogják bánni, hogy védelmük vették. Fehér testvérem, téved! Az a zsápattarcú igazat beszélt. Tudjuk, hogy Indanisó a karján, és a lábán megsebesült. Vinetú megtalálta a prérin, egy darabig magával vitte és ápolta, aztán idehozta és tovább lovagolt. Talán már átkelt a nagy folyón, de ott is utolérjük, és kínzó cölöpön fogja befejezni életét. Még azt is tudom, ebben a házban horrejtették el a sebesültet. Mondd meg, ha tudod. Kétszer le kell menni a föld mélyébe, ahol egy keskeny folyosó van sok ajtóval. Balra kell menni és benyitni az utolsó ajtón. Ott fekszik indani só, mert jártányi ereje sincs. Az a sápadtarcú hazudott neked, egyetlen apac sincs a pincében. Akkor miért nem engeded, hogy megnézzem? Ez csak a ház ura engedheti meg. De ti nem kértetek engedét arra, hogy a házába belépjetek. Szavaidból látom, hogy az apacs itt van. Fehér hód megparancsolta, hogy vigyük a színe elé, és úgy is lesz. Nem hiszel old death meg? Erőszakkal akarsz betörni? Hát akkor próbáld meg. A lépcsőn egyetlen ember is elég, hogy lelőjön mindenkit, aki közeledni mer. Én a komancsok barátja vagyok, és nem szeretném, ha vérontásra kerülne a sor. Azt tanácsolom, menjetek vissza a kapu elé és kolompoljatok. Kérjetek engedélyt a belépésre, ahogy illik, akkor talán baráti fogadtatásban részesültök. Kosapéve rossz tanácsot ad nekünk, felelte az indián. Nem mozdulunk innen, amíg benemereszt. Közben egy hirdököt küldünk a főcsapathoz. Nem sokára annyi harcos jön a segítségünkre, hogy kénytelen leszel másképpen beszélni. Tévedsz! Vitatkozott vele, Oldeth barátságos hangon, de konokul. A hírnöködet leteríti, a golyó mihelyet előlép a fal mögül, és a bejáratot tízszer tíz harcos ellen is meg tudjuk védeni. Nem szeretném, ha erre kerülne a sor. Barátja vagyok a komancsoknak, de az erőszaknak nem engedek. Határozottsága gondolkodóba ejtette az indiánt. Rövid tétovázás után megkérdezte: Ha a kolompolunk a kapunál, akkor beengedtek? Ezt meg kell beszélnem a házúrával, felelte. Várakozatok békésen, mindjárt választ kaptok. Puskáját továbbra is készen tartva hátra húzgódott, és suttogó hangon tanácskozni kezdett velünk. Átkozott, História, mondta fülét vakarva. Ha nyíltan újat húzunk, velük végünk van. Nem lehet azt a sebesültet elbújtatni valahol? De hiába, hiszen töviről hegyire átkutatják az egész házat. Akkor bújtassuk el a házon kívül, javasolta. – Elment a jó dolga, szőr? kérdezte bosszankodva. – Hogy képzeli ezt? Megfeledkezett a két titkos ajtóról. Hátrafelé nyílnak a komancsok, meg előlleselkednek. Kiviszem a sebesültet a folyópartra, és elrejtem a bokrok közt. – Nem is olyan ostabaság – bólintott az öreg. – A titkos ajtó nem jutott az eszembe. felett talán ki lehetne vinni, ha csak nem állítottak a komancsok összemet a ház mögé is. – Nem hiszem. Legfeljebb ötven lehetnek. A lovakat is őrzi néhány, nem maradhat fölösleges emberük. Jól van. Próbálja meg, ször. Az egyik peon segítségével talán nyílbe tudja ötni, majd úgy intézzük a dolgot, hogy ne fogjanak gyanút. Szorosan egymás mellé állunk, akkor nem veszik észre, hogy ketten eltűntek közülünk. Ha kiosontak a házból, a hölgyek visszatolják a szekrénykét a helyére. Akkor még egy ötletem van. Mi lenne, ha maguk a hölgyek költöznének át a beteg szobába? Ha az indiánok meglátják, hogy asszonyok laknak ott, minden gyanújuk eloszlik. Eszükbe se juthat arra gondolni, hogy egy indián aludtott. Kitűnő, mondta Atanázió. Elég, ha néhány takarót raknak le ott, és átviszik a függőágyakat a feleségem meg az unokám szobájából. A ház minden szobájában kampok vannak a mennyezeten, függő ágyak felakasztására. A hölgyek kényelmesen elhelyezkedhetnek és megválják, amíg lezajlik minden. Az aport számára pedig legjobb rejtek hely a folyónak az a része, ahol az imét megfürdött. A virágzó petúniabokrok bokrok ágai a vízbe hajolnak, alattuk egy csónakot tartogatunk. Fektesse az apacsot a csónakba, ott senki sem veszi észre. Vigye magával Pietrót, megvárjuk még visszajönnek, addig nem engedjük be az indiánokat a házba. Az említett peonnal lesiettem abba a szobába, ahová a hölgyek visszamanultak. Izgatottan várva a támadás fejleményeit. Amikor közöltem velük, miről van szó, készségesen segítettek tervem megvalósításában. Maguk vitték át a takarókat és függő a beteg szobába. Az öreg indián főnököt takarókba bugyoláltuk. Amikor megtudta, hogy itt vannak a komancsok, és őt keresik, gyenge hangon megszólalt. Én hogy sok telet látott már, és napjai meg vannak számlálva. A jóságos miért is veszélyeztetnék az életüket miatta? Adják ki indani sót a komancsoknak, vagy őjék meg most mindjárt. Indani sók utolsó kérése ez. Válaszképpen erélyesen megráztam fejemet, aztán kivittük a szobából. A szekrénykét félretoltuk, és a sebesültel szerencsésen eljutottunk a hátsó falig. Eddig senki sem vett észre semmit. A fal mögött sűrű bokrok álltak, és egyelőre elrejtettek minket, de a közeli folyópartig nyílt terepen kellett áthaladnunk. Óvatosan kikandikáltam, és nagy csalódásomra egy komancsot pillantottam meg, aki a földön ült, és lándzsáját, íját és tegzét a térdére fektette. Az volt a feladata, hogy a ház hátsó oldalát figyelje, ami tervünk megvalósítását lehetetlenné teszi. Vissza kell mennünk, szinyor, mondta a peon, amikor felhívtam figyelmét a komancs őrszemre. Talán meg lehetne ölni, de nem érnénk fele semmit, mert társai megbosszulnák a halálát. Nem, megölni én sem akarom, de talán van mód rá, hogy eltávolítsuk, vagy elcsaljuk. Nem, nem hiszem. Az őr nem hagyja el a helyét, amíg le nem váltják. Na Mégis kigondoltam valamit, és talán sikerül. Te maradj itt elrejtve, de én megmutatom magamat neki. Ha meglát, úgy teszek, mintha megijednék és elszaladnék. Bizonyára üldözőbe vesz. Vagy egy nyilat röpít utána... Hát, ezt persze meg kell kockáztatnom. Ne tegyes, szenyor, a csak ugyanolyan biztosan lőnek íjaikkal, mint mi puskáinkkal. Ha menekülni, próbál kintelen hátat fordítani neki, nem látja nyilveszőt, és nem térhet ki előle. A folyóba ugrom. A túlsó part felé menekülök. A hátamon fogok húzni, akkor szemmel tudom tartani. Ha kilövi a nyilat, tüstént víz alá merülök. Azt hiszi majd, hogy a társai ellen forralok valamit, és valószínűleg utánam ugrik a vízbe. A túlsó parton ártalmatlanná teszem. Fejbevágom, hogy elkábuljon. De ne hagyd el a rejtek helyedet, ha még vissza nem jöttem. Fürdés közben láttam a petúnia bokrokat, és tudom, hol a csónak. Értem megyek, és itt kötök ki vele, pont velünk szemben. A peon továbbra is igyekezett lebeszélni vakmerő tervemről, de nem hallgattam rá, mert más megoldást nem láttam. Hogy rejtek helyünket el ne áruljam, a fal tövében osontam tova, jó messzire a bokrok közbújkálva, aztán hirtelen előléptem, de úgy, mintha most fordultam volna be a sarkon az oldalfal mögül. A komancs rögtön észrevett, felén fordult és gyorsan felpattant ültőhelyéből. Igyekeztem arcomat, amennyire lehetett elfordítani, hogy később meg ne ismerjen. Rám kiáltott, hogy álljak meg, de mivel nem engedelmeskedtem, felkapta íját, tegzéből nyilat vett elő és a hurra illesztette. Néhány ugrással elértem a parti bokrokat, még mielőtt lőhetett volna, gyorsan beugrottam a vízbe, és hátamra feküdve, erős karcsapásokkal a túlsó part felé úsztam. Néhány perc alatt áttört a bokrokon, meglátott és újra célba vett. A nyíl süvítve kiröppent, és én tüstént a víz alá merültem. A nyíl nem talált el. Amikor újra felbukkantam, láttam, hogy a víz fölé hajolva vár és figyel. Észrevette, hogy nem talált el, de másik nyíl nem volt nála, mert puszdráját hagyta a parton, ahol az előbb ült. Eldobta íját és beugrott a vízbe. Éppen ez volt, amit akartam. Hogy tovább csajjam, úgy tettem, mintha rossz úszó volnék, esetlenül kalimpáltam, és hagytam, hogy közelebb kerüljön hozzám. De idejében alámerültem, és minden erőmet összeszedve gyorsan úsztam a folyón lefelé. Mire újra felbukkantam, már egészen közel voltam a túlsó parthoz. Ő most már jóval messzebb tőlem leste, mikor dugom ki a fejemet a vízből. Mivel kellő előnyben voltam, kimásztam a partra, és nagy ugrásokkal rohantam, de nem tovább, hanem a víz irányával szemben. Pillantásom egy vastag, moklepte öreg tölgyfára esett, melyet céljaimnak nagyon megfelelt. Öt lépésnyi távolságban elrohantam mellette, majd irányt változtatva nagy évben visszakanyarodtam hozzá, és elbújtam mögötte. Az indián elvesztett szem elől, és futás közben a földre bámult, hogy nyomaimat kövesse. Csúrom vizesen, lélek szakadva rohant el a tölgyfa mellett. Előbújtam a fatörzs mögül, és utána erettem, Annyira lihegett, hogy nem hallotta meg lépteim neszét. Már azért sem, mert lábújhegyen szaladtam utána, pedig jó nagyokat kellett ugranom, hogy utolérjem. A kellő pillanatban rávetettem magamat, és fejjel előre a földre zuhant. Mire felemelte fejét, már a hátára térdeltem, és elkaptam a nyakát. Két ökölcsapás, és meg sem többé. Nem messze attól a helytől, ahol az indiánt leterítettem, egy kidöntött platánfa feküdt a parton, korhat ágait lomkoronája felét a vízbe lógatva. Eszembe ötlött, ha itt ereszkedem vissza a folyóba, nem hagyok nyomokat magam után. A hosszú fatörzsre hágtam, végig rajta, és lelógó lombjai között ugrottam a vízbe. A túlsó parton a petúnia bokrok tarkálottak, éppen velem szemben. Átúsztam, eloldottam a csónakot, és arra a helyre evesztem, ahol a sebesültet bele akartuk fektetni. A csónakot egy gyökérhez kötöttem, és kiszálltam. Most villámgyorsan kellett cselekednünk, még mielőtt a komancs magához tér. A sebesültet a csónakhoz cipeltük, és a takaró segítségével kényelmes fészket készítettünk számára. A peor rögtön visszatért a falhoz, én meg a csónakkal és a benne fekvő sebesültel visszaeveztem a petúniabokrok alá. A csónakot erősen kötöttem aztán visszakúztam a házhoz, és gyorsan levetkőztem, hogy vászorruhámat kifacsarjam. Miközben tűrhetőbb állapotban újra magamra öltöttem, szemem a túlsó partot kémlelte. Vajon felocsúdott-e már a komancs oda át? De akárhogy mereztettem is a szememet, nem tudtam megállapítani semmit. A rejtek ajtón visszatértünk a házba. Távozásunk óta még egy negyed óra sem telt el. A szenyórától friss, száraz öltönyt kaptam, és átöltöztem. Ha valaki most végignéz rajtam, eszébe se juthat arra gondolni, hogy pár perccel előbb még a vízben voltam. A hölgyek lefeküdtek a függő ágyakba, én meg a peonnal felsiettem a tetőteraszra, persze fegyvereinket sem felejtettük el magunkkal vinni. A két szemben álló tárgyalása még javában folyt. Old Death ügyesen húzta az időt, unos untalan elismételgette, hogy a házkutatás súlyos sértés lenne a házigazdára nézve. Észrevétlenül megsúgtam neki, hogy a sebesült már biztonságban van. Erre engedékenyebb húrokat kezdett pengetni, és végül kielentette, hogy öt komancs bejöhet a házba körülnézni. – Miért csak öt? – kérdezte a komancs csapatvezető. Egyik harcosunk sem silányabb a másiknál, vagy attól félsz, hogy ellopnak valamit? Jól van, mondta Oldeth. Legyen a kívánságod szerint, minnyáján bejöhettek, de csak fegyver nélkül. Rakjátok le a fegyvereiteket ott, ahol álltok. A komancsak újra tanácskozni kezdtek, végül elfogadták ezt a kikötést. Ijaikat és puszdráikat lerakták a terasz szélére, aztán sorral lereszkedtek a ház belsejébe vezető lépcsőn, egyik a másik után. Ez alatt a vakerók is felkészültek. Láttam, hogy lóháton felsorakoznak a ház előtt puskával és lasszóval a kezükben, s a tetőteraszt figyelik, gazdájuk jeladását várva. Közben mi is megtettük a szükséges intézkedéseket. Két embert a tetőteraszon hagytunk, a többit pedig a folyosókon állítottuk fel, hogy idejében közbelépjenek, ha a komancsok esetleg garázdálkodni akarnának. Magam annak a szobának az ajtaja elé álltam, ahol azelőtt a sebesült feküdt. A csak egyenesen idesihettek. Old Death kitárta előttük az ajtót. Az indiánok bizonyosak voltak benne, hogy a jó embert ott találják. Valósággal visszahőköltek, amikor megpillantották a hölgyeket, akik a függő ágyakban heverve egy-egy könyv olvasásába merültek. Uff! kiáltott fel a csapatvezető csalódottan. Hisz ez az szkók, vigvamja! Hát persze! nevetett fel Old Death. Csak nem képzeled, hogy a sebesült apacsot idefektették, kutasd át a szobát! A komancs fürkészült tekintete végigfutott a falakon, aztán így szólt. Komancsarcos nem lép be az asszonyok vigvamjába. Látom, itt nincs más. Akkor kutasd át a többi szobát! Egy teljes óráig tartott, míg a komancsok a házkutatást befejezték. A sebesültnek nyomát sem találták sehol. Erre visszajöttek a szkók vigvamjába. A hölgyeknek el kellett hagyniuk a szobát, hogy a csak még egyszer, de most már igazán tüzetesen megvizsgálják. Még a matracokat és a takarókat is felemelték a földről, hogy megnézzék, nincs-e valami üreg a padló alatt. Vezetőjük végül kénytelen volt beismerni, hogy semmiféle apacsot nem rejtegetünk a házban. Megmondtam neked, de te nem hitted el, vonogatta vállát Old Death. Inkább annak a hazug sápatarcúnak hittél, mint nekem, a komancsok régi barátjának. Nem sokára meglátogatom olyokolcát, és panaszt teszek nála. Fehér testvérem beszélni akar a nagyfőnökkel? Akkor velünk jöhetne. A van fáradt, csak holnap mehetek tovább, ti pedig még ma útra keltek. Nem, mi is itt maradunk. A nap már lemenőben van, és nem szeretünk éjjel nyargalni. Hajnalban együtt indulhatunk. Nagyon jó. De négy társam is van. Őket is szívesen látjuk. Megengedik fehér testvéreim, hogy az éjszakát a ház közelében töltsük. Semmi kifogásom ellene, jelentette ki a kabaíró. Mondtam már, hogy barátja vagyok minden indiának, aki békés szándékkal közeledik hozzám. Hogy bebizonyítsam, egy kövér túlkot ajándékozok nektek. Rakjatok tüzet, és süssétek meg. A nagylelkű ajánlat egészen kibékítette a komancsokat. Most már úgy érezték, hogy ok nélkül fenyegetőztek. Persze, Old Death neve és tekintéje is hozzájárult ahhoz, hogy viselkedésük megváltozott. A házban nem nyúltak semmihez, és felszólítás nélkül távoztak. Leeresztettük a vaslépcsőket, kitártuk a kaput, és a legnagyobb rendben hagyták el a házat. Kikísértük őket, és a kábájéró megparancsolta az egyik vakérónak, hogy vágjon le egy túlukot az indiánok számára. A komancsok lovai a falon kívül a kapu előtt álltak, Három harcos őrizte őket. A ház háta mögött is állt néhány őr, azokat most visszahívták. Egyik közülük az a komancs volt, akit átcsaltam a folyó túlsó partjára. Még nem volt alkalma a csapatvezetővel beszélni, most vizes ruhájában odalépett hozzá és jelentést tett a történtekről. Szeme közben megakadt rajtam. Arcáról nem tudtam érzelmeit leolvasni a vastagor rákent festék miatt, de hangjából ítélve ugyancsak dühös lehetett. Többször rámutatott és a vezető, miután meghallgatta, hozzám lépett. A fiatal sáporttarcú az előbb átuszott a folyón. Miért ütötte le a komancs ört. Úgy tettem, mintha nem érteném, mit mond. Oldert a segítségemre sietett, és megkérdezte, hogy miről van szó. Amikor meghallotta, jót kacagott. – Komancs testvéreim, nem tudják a fehérek arcát egymástól megkülönböztetni? – mondta. – Vagy talán nem is fehér ember volt, aki az ört bántalmazta? – de igen, arcú volt, erősködött az őr. Biztosan tudom, hogy ő volt, mutatott rám újra. Láttam az arcát, amikor a hátán úszott. Ugyanaz a ruha volt rajta, mint most. Nem mond. gúnyolódott Old Death. Tehát ruhástól át a folyón, a te ruhád meg csupa víz, tapogasd meg az övét, csont száraz. Talán egy másikat vett fel, amikor bejött a házba. Hol jött be? Hogy jött be? Hisz a ti harcosaitok ott álltak a kapuban, észrevették volna, a létrákat is csak az imént eresztettük le. Talán a falon mászott fel? Nem, kisetette a lábát a házból. Tűnődve bámultak egymásra, és végül a rászedett tőr is elhitte, hogy tévedett. A kabáéro megjegyezte, hogy újabban lótólvajok bukkantak fel a haszienda körül, és több lovat elkötötték. Talán egy ilyen csavargó támadta meg az ört. Jó lenne a ház környékét átfésülni, mondta, maga is örülne neki, ha a lókötőt kézre kerítenék. A csapatvezető már hajlott is rá, de már alkonyodott, és így nem volt sok értelme járőrt kiküldeni. A ravas old, karon fogott és A folyóparton ballagtunk fel és alá, majd tovább a petúnia bokrok felé. Az öreg itt megállt óvatosan körülnézett, majd mintha velem beszélgetve így szólt. Kosa péve van itt azzal a fiatal sápadtarcúval, aki csónakon idehozott. Megismered a hangomat? Igen, hangzott a halk válasz. A komancsok kora reggel tovább mennek, testvérem kibírja itt hajnalig? Biztosan. A folyó felől jó levegő árad és felőtít. kosapéve Kosa péve itt lesz? Nem. Mi is elmegyünk a komancsokkal. Miért csatlakozik kosa péve az ellenségeinkhez? mert két embert keresünk, aki náluk talált menedéket. Nem fogtok apacs harcosokkal találkozni? Könnyen lehet, felelte Oldeth. Annak a sápatarconak, aki az életét kockáztatta miattam, szeretnék egy totemet ajándékozni. A apacsok közé kerül megmutatja, jó dolga lesz. Kosabb tapasztalt vadász. Ha sötét lesz, ide tud lopózkodni megint. Szeretném, ha hozna nekem egy darabka fehér bőrt és egy kést, Éjszaka elkészíteném a totemet és szürkület előtt, érte lehet jönni. Meglesz, mondta Oldeth. Van még valami kívánságod? Semmi. A nagy manitu örködjék, kosapéve és fiatal barátja lépdei fölött. Visszaballaktunk a házba. Senkinek sem tűnt fel, hogy megálltunk egy percre a petúnia bokrok előtt. Oldeth megjegyezte. Nagy ritkaság, hogy fehér ember egy indián törzsfőnök totemjének birtokába jut. – Szerencséje van, szőr. – A jó ember kézegye még nagy szolgálatot tehet önnek. – És valóban leviszi neki a bőrt meg a kést. – Roppant kockázatos. Ha a komancsok észreveszik, végünk van. – Bízza csak rám. Nagyon jól tudom, mit kockáztatok és mit nem. Éjszakai nyugalmunkat nem zavarta meg semmi. Hajnalban Old Death ébresztett fel, és egy négyszögletes, fehérre cserzett darabka bőrt adott a kezembe. Megnéztem, és nem láttam rajta semmi különöset, Legfejebb késsel belekarcolt vagy belevágott vonalakat a sima oldalán. Ez a totem, csodálkoztam. Nem látok rajta semmit. Az írás csak ugyan nem látható, mert jó embernek nem volt festéke. De ha átadja egy apacsnak, befesti a rovatkákat és akkor előtűnnek az ábrák. De az Isten szerelmére nehogy egy komancs kezébe kerüljön. Most már jó lesz, a felöltözik. Mi egy lesz, lemegyünk, mert a komancsok hamarosan útra kelnek. A ház előtt nagy volt a sürgés forgás. A komancsok reggelisztek, elfogyasztották a tegnapi pazar vacsora maradékait. Aztán levezették lovaikat a folyóhoz itatni, szerencsére jó messze attól a helytől, ahol az öreg apacs főnök rejtőzködött. Nem sokára megjelent a caballero is a hölgyekkel együtt, akik most már csöppet sem féltek a komancsoktól. Amikor a vakérók elővezették lovainkat, a házigazda megcsóvált a fejét. Ez nem önnek való ló szenyor! mondta Oldethnek. Hogy az a leng meg a fiam meg a néger hogy boldogul nem érdekel túlságosan, de önt és fiatal barátját, aki oly nagy szolgálatot tett nekünk, szeretném egy pár igazán jó lóval megajándékozni. Ajánlatát köszönettel elfogadtuk. Parancsára a két félvad lovat vezettek elő részünkre. Elbúcsúztunk derék házigazdánktól és a két kedves hölgytől, és a komancsokkal együtt útnak indultunk. A nap még nem kelt fel a határon, amikor átkeltünk a szilfa és elvágtattunk nyugat felé. Elől mi öten és a csapatvezető, mögöttünk pedig a komancs harcosok. Bevallom kisé bizonytalanul éreztem magamat, és többször visszafordultam, mintha attól tartanék, hogy egy nyilat vagy dárdát röpítenek a hátamba. A sovány bozontos, apró és mégis olyan kitartó lovakon ülő, szedet vedett ruhájú harcosok, rikító festékkel bemázolt arca nem volt túlságosan bizalomkeltő. De Old Death megnyugtatott, hogy nem kell tőlük tartanunk. Beszélgetésbe elegyedett a vezetővel, és megtudott tőle mást. A főcsapat nem állt meg, amikor ezt az ötven harcost kiküldte a jó ember kézrekerítésére. Azt a parancsot kapták, hogy feladatuk elvégzése után vágtassanak a Rio Grande felé, és igyekezzenek a főcsapatot minél előbb utolérni. Fejérhút Gibzontól megtudta, hogy Vinetú már átjutott a határon, s most a mexikói területen lévő apacs falvak harcosait igyekszik összeszedni. A komancsoknak nagyon kellett sietniük, hogy meglepjék az apacsokat, és ne legyen idejük felkészülni. Nekem is sietős volt az ügy, reméltem, hogy Gibzont még ott találom a komancs táborban. Két óra múlva arra a helyre érkeztünk, ahol kísérőink elváltak a főcsapattól. Már nem voltunk messze a Rio Grandétól, a Sashágótól és Duncan erőttől, melyet a komancsok igyekeztek elkerülni. Újabb két órai vágtatás után előbb gyérfűre, majd egyre dúsabb növényzetre bukkantunk. Ez már azt jelentette, hogy a folyónál vagyunk. Uff, sóhajtott a csapatvezető meg könnyebbülten. Észrevétlenül jutottunk el idáig. Lassítottunk. Platánok, szilfák, kőrisfák és gumifák közt poroszkálva értük el a folyót. Fehér hód jól ismerhette a tájat, mert a széles nyom, melyet követtünk, a főcsapat nyoma, szinte nyílegyenesen vezetett ahhoz a helyhez, mely átkelésre alkalmas volt. A Rio grandeit nagyon széles, de vize nem mély, sőt jókora homokzátonyok álltak ki belőle. Sok jel arra mutatott, hogy a főcsapat itt töltötte az elmúlt éjszakát. Alig, ha nem hajnalban indultak tovább, ugyanakkor, mint mi, de nem vágtathattak olyan gyorsan, mert most már ellenséges területre értek, ahol előőrsre és oldalvédekre van szükség. A folyón is óvatosan keltek át, mint az útjelző faágak mutatták, melyeket az előőrsök tűztek a folyó medrébe, hogy a főcsapat a veszedelmes örvényeket elkerülhesse. Szerencsésen átjutottunk a folyón, és azon a földsávon folytattuk utunkat, mely a Rio Grande és a Bolson de Mapimi közt terül el. Az utóbbit legtalálóbban kősivatagnak lehetne nevezni, mert ezer méternyi magasságban elnyúló teljesen kopár és terméketlen fenség, melyet borít és ledölt sziklák tesznek járhatatlanná. Nem győztem csodálni a kis lova kitartását. Elmúlt a dél is, már késő délutánra járt az idő, és még mindig fáradhatatlanul törtettek előre. A két leng és a néger lova már alig tudott lépést tartani velük. Old meg én, hálás szívvel gondoltunk a kabaieróra, mert most láttuk csak milyen jól jártunk, amikor gebéjénkért ezeket a pompás félvadlovakat adta nekünk cserébe. Már alkonyodott, amikor a nyomok, melyeket követtünk, hirtelen irányt változtattak és délnyugatra kanyarodtak el. Miért? Valami oka csak lehet. Kis csapatunk megállt. Old Death leúrott a nyerekből, alaposan megvizsgálta a talajt, aztán észrevételeit így foglalta össze. A főcsapat itt rövidebb vagy hosszabb pihenőt tartott. Ezt a szélesen széttaposott nyomok mutatják, de felfedeztem valami érdekesebbet is. A nyomok szerint két lovas érkezett ide külön, egyenesen észak felől és a komand sereghez csatlakozott. Lehet, hogy a főcsapat éppen ezért állt meg, de majdnem bizonyos, hogy a két lovas fontos híreket hozott, és ez késztette Fehér hódot arra, hogy az útirányt megváltoztassa. Akárhogy történt, mi is délnyugatra kanyarodtunk. A nyomokat figyeltük, amíg be nem sötétedett. Ekkora lovak felnyerítettek, és élénk ebben siettek előre. Alig, hanem vizet szimatoltak. Néhány perc múlva csak ugyan egy folyóhoz érkeztünk. Óriási öröm volt embernek és állatnak egyaránt a hosszú, megerőltető vágtatás után. Rögtön kiválasztottuk a táborozásra alkalmas helyet. A csapatvezető őrszemeket állított fel, a lovakat megitatták, és mindenki lepihent. Oldeth úgy vélte, hogy a Moréjas folyónál vagyunk, mely a Duncan erőd mellett ömlik a Rio Grande-ba. Nem tudom, mi ütött Fehér Hódba, hogy útirányát megváltoztatta, mondta homlok át ráncolva. Tudja-e, hová kerültünk? A Bolsón de Mapémi közelébe. Úgy van, nem sok örömünk lesz benne. Kellemetlenebb telepet el sem tudok képzelni, de ez még a Big baj. Sokkal aggasztóbb az, hogy itt apacs falvak vesznek körül. Északon a Rio Grande del Norte és a pekoz folyó között sok az apacs település. A Mapémi hegyei közt is apacs törzsek tanyáznak, délnyugatra pedig, amerre tartunk, ugyancsak apacs találhatók. Attól tartok a komancsok csapdába estek. És velük együtt mi is? Mi még megusszuk valahogy. Nem vétettünk az apacsok ellen semmit, remélem nem viselkednek ellenségesen velünk szemben. A legrosszabb esetben felmutatjuk jó ember totemét. De a komancsoknak nem jósolok semmi jót. Miért nem figyelmezteti a csapatvezetőt? Szóltam már neki, de az felelte, hogy ne üssem bele az orrom az ő dolgába. Goromba fickó. Az. És még ostoba is hozzá. No de mindegy, nem segíthetünk rajta. A határon már átjutottunk. De hogy visszajutunk-e még valaha? A jövő titka. Ez pedig olyan könyv, melyet hiába próbálunk felütni, nem tudjuk elolvasni. Tizedik fejezet. A határon túl. Eleinte abban a hitben ringatóztam, hogy Gibzont még az Egyesült Államok területén sikerül nyakoncsípnem. Most kiderült, hogy utána kell mennem Mexikóba, sőt, Mexikó legveszedelmesebb vidékére. Gibson a jelek szerint chihuahua igyekezett, igyekezett, mégpedig a Mapimi sivatagon keresztül. Nem volt kellemes gondolat, hogy az üldözést ilyen terepen kell folytatnom, nem is szólva arról, hogy már a határhoz is holdfáradtan érkeztünk, ami még az edzett komancsokon is meglátszott. Ha nem is vágtattunk szüntelenül az Estancia del caballero idáig, utunk valóságos lovaglás volt. A terep egyre emelkedett. Szaggatott hegyek, sivár kőtömegek közt botorkáltunk, mindig déli irányban. A nyomok elárulták, hogy itt már a főcsapat is csak lassan, nehézkesen jutott előre. Fejünk fölött kesejük röpködtek, már órák óta követtek minket, várva, hogy egy elhullott lóra vagy akár emberi tetemre is lecsaphassanak. Mint ahogy a szaharában oázisok teszik lehetővé a karavának útját, ebben a kopár kősivatagban is akadt egy-egy zöld folt, ahol a fáradt lovak és lovasok megpihenhettek. Kora délután sötétség tűnt fel a látóhatáron, és a lovak meggyorsították lépteiket, mintha vizet szimatolnának. Old Death arca felderült. Ahol víz van, mondta, ott fő is van, meg erdő, sőt, talán vad is akad. Sarkantyúzzuk meg lovainkat! Minél jobban megöröltetik magukat most, annál hamarabb jutnak pihenőhöz. A főcsapat nyomai hosszú, szűk szurdokba vezettek, és amint ez véget ért, zöldellő völgy tárult ki előttünk, melyet egy kis patak szelt át. A lovakat már nem kellett nógatni, leugrottunk a nyelekből, megitattuk őket, és elfogyasztottuk kevés ennivalónkat. A komancsoknál még volt egy kis szárított hús, mi pedig végére jártunk az elemóziának, amelyet az esztancia úrnője csomagoltatott nekünk az útra. Rövid pihenő után újra nyeregbe ültünk. A szurdok a völgyön túl folytatódott. Csak egyenként egymás mögött tudtunk poroszkálni a szűk kanyonban, melynek meredek sziklafalai olyan magasak voltak, mintha egészen az égig érnének. Amikor alkonyodni kezdett, szerettünk volna egy alkalmas helyen megállni, hogy ott töltsük az éjszakát, de a komancsak vezetője nem engedte meg. Már nagyon türelmetlen volt, és abban bizakodott, hogy még ma utoléri a főcsapatot. Nem sokára kiáltást hallottunk, melyre vezetőnk újjongó örömmel válaszolt. Oldeth előre nyargalt, és nem sokára a következő hírrel tért vissza. A főcsapat előttünk ütött tábort, nem mertek tovább menni anélkül, hogy a környéket kifürkésznék és kiküldött felderítőik még nem érkeztek vissza, ennyit sikerült megtudnom. Mindjárt megpillantjuk a tábortüzeket. Csak nem olyan könnyelműek, hogy tüzet rakjanak, csodálkoztam. Itt talán megtehetik, a terep megengedi, vélte Oldeth. A kanyon véget ért. Vagy tíz kis tüzet láttunk, de lángjuk nem lobogott magasan. Az indiánok értenek hozzá, hogy kellőképpen letompítsák. Egy nagy kerek katlan bejárata előtt álltunk. Amennyire a sötétben ki tudtuk venni, magas meredek sziklafalak vették körül, talán a komancsok éppen azért választották tábor helyül. Kísérőink egyenesen a tábor felé lovagoltak, de nekünk megparancsolták, hogy várjunk, amíg nem jönnek értünk. Jó sokáig tartott, még végre hozzánk lépett egy komancs, hogy a törzsfőnökhöz vezessen minket, aki a középső tűznél ült, két öreg harcos társaságában. Körülöttük nagy körben kisebb tüzek égtek. A törzsfőnök hosszú haja szürke volt, tarkóján konyba fonta, és három sastollat tűzött bele. Mokaszint viselt, fekete postunadrágot valamivel világosabb színű zekét, két csöves puskája a lába mellett feküdt a földön. Széles övéből ócska pisztoly kandikált elő. Kezében kést és egy darab húst tartott, de amint meglátott minket, félretette mind a kettőt. Sült lóhús szaga ülte meg körös körül a levegőt. Közel ahhoz a helyhez, ahol a törzsfőnök ült, kis forrás fakadt. Mihelyt leugrattunk a nyelekből, öt-hat harcos fogott közre, és mire feleszméltünk, már el is vezették lovainkat. Mivel Oldeth nyugodtan tűrte, én sem tiltakoztam. A harcosok mögött több fehér arcot pillantottam meg. A törzsfőnök felállt, és vele együtt a két öreg harcos is, aki mellette ült. Kosa péven megérkezése kellemes meglepetés, mondta azon a kevert angol-indián nyelven, melyet már én is elég jól megértettem, és a fehér emberek módjára kezet nyújtott Old Örülök, hogy itt van, és együtt fog harcolni velünk az apacskutyák ellen. Oldeth ugyanazon a nyelven válaszolt, és az indiának közt ilyen alkalommal szokásos ömlengéssel. A nagy Manitú csodálatos utakon vezeti vörös és fehér gyermekeit egyaránt. Boldog az a férfi, aki útján jó baráttal találkozik, olyan nagy harcossal, mint olyokolca, aki nem csak bátor, de hűséges is. Hajlandó a nagyfőnök társaimmal is békepipát szívni? Barátaid az én barátaim is, felelte Fehérhód. Őjjenek le és szívják el a komancsok főnökével a békepipát. Oldeth leült a tűz mellé, és mi is követtük példáját. Csak a néger húzódott félre, és a fűben telepedett le. Az indiánok némán is mozdulatlanul álltak körülöttünk, mint meg annyi szobor. Mögöttük néhány fehér ember állt, de arcokat nem tudtam megkülönböztetni egymástól, ahhoz a tűzfénye nem volt elég erős. Fehér hód leoldott a nyakáról pipáját, az övére akasztott zacskóból dohányjal tömte meg, és rágyújtott. A szertartás ugyanúgy folyt le, mint korábban, amikor fiával találkoztam. Most már nyugodtak lehettünk, nem kellett tartanunk attól, hogy a komancsok ellenségesen viselkednek velünk szemben. Mielőtt a táboron kívül várakoztunk, az ötven főnyi kis csapat vezetője beszámolt a törzsfőnöknek arról, ami a hasziendán történt. De Fehérhód most felszólította Oldethet, hogy mondja el ő is. Örök barátom meg is tette, de oly módon, hogy eloszlassa a törzsfőnök gyanakvását, amit akár irántunk, akár szenyor Atanázió iránt esetleg még érez. Fehérhód néhány percig tűnődve bámult maga elé, aztán így szólt. Hinnem kell fehér testvérem szavainak, de annak a másik sápatarconak is hinnem kell, aki most nálunk van. Nincs oka hazudni, és tudja, hogyha megtenné, életébe kerülne. Úgy látszik, fehér testvéremet megtévesztették. Udvariasan beszélt, de kisé fenyegetően is. Oldet látta, hogy óvatosnak kell lennie. Fehér hódnak még az is eszébe juthat, hogy visszaküld néhány ember Szenyor Athanázióhoz újabb házkutatásra, ezért határozottan kijelentette. Oldes szeme éles, nem lehet megtéveszteni kolcát tévesztették meg. Az a másik sápadtarcú nem mondott igazat. Egy ember, akivel békepipát szívtam, kiáltott fel a törzsfőnök. Szájába adtad a kalometedet? Csodálkozott Oldeth. Bekár, hogy nem jöttem előbb, mert nem engedtem volna. Az a sápadtarcú nem méltó erre a kitüntetésre. Miért? Mindjárt meglátod, de előbb mondd meg nekem. Szereted-e Huárest? Fehér hód megvető kézmozdulatot tett, és így felelt. ez elfajzott indián. Kőházban lakik, és úgy él, mint a sápattarcúak. Gyűlölöm, és megvetem. hartosok Napóleonnak ajánlották fel aki fegyvereket, lovakat, takarókat ajándékozott nekünk, és kezünkbe adja az apacsokat. A sápattarcúak, akik most itt vannak nálam, ők is Napóleon barátai. Éppen ez a hazugság, ezzel tévesztettek meg téged. Azért jöttek Mexikóba, hogy beálljanak Huárez seregébe. Tudod-e, hogy a fehér atya Washingtonban kit pártól? Huárezt. Úgy van. Ezért oda át katonákat toboroznak Huáreznak, és titokban átküldik a határon. Le él egy mexikói spanyol, akit kortéziónak hívnak. Mi meglátogattuk, amikor ott voltunk, és ez a két ember itt apa és fia a szomszédai. Nekik bevallotta, hogy katonákat toboroz Huáreznak. Azok a sápatarcóak, akik nálad vannak, tőle jöttek. Huárez ellensége vagy, és bácsi szívtál Huárez katonáival. Nem tehetsz róla, mert megtévesztettek. A törzsfőnök szeme villámokat szórt. Fel akart állni, de Oldeth visszatartotta. Kérlek, engedd meg, hogy befejezzem. Most jön a legérdekesebb. Ezek a sápattarcóak útközben betértek Szenyur Atanázió házába, aki nagy barátja Napóleonnak. Egy öreg francia tiszt volt éppen nála vendégségben. Attól tartott, hogy ezek a sápattarcóak, akik Huárez katonáinak csaptak fel, megismerik a francia tisztet és megölik. Hamarjában Atanázió azt a cselt eszelte ki, hogy a francia tiszt betegnek tettesse magát és ágyba feküdjön. Arcát sötét festékkel kenték be, hogy olyan legyen, mint egy indián. Amikor a sápatarcúak megkérdezték, ki ez a beteg, Atanázió azt felelte, «Jó ember, az apa csak öreg főröke». Miért éppen ő? Csodálkozott Fehérhód. Először is, mert a francia tiszt hasonlít egy kicsit jó emberhez. Magas kora ősz haja szikár alakja egészen olyan, mint jó emberé. Atanázió tudta, hogy az apacsok Huárez pártján állnak, és ezek a sápadt is Huares-selegébe akartak beállni. Így tehát nem háborgathattak egy apacs főnököt, aki betegen feküdt a házban. Á, ah, így már értem. Ez a szenyor nagyon okos ember lehet, hogy ilyen gyorsan feltalálta magát. És hová lett az a francia tiszt? Harcosaim nem látták, amikor átkutatták a házat. Addig már kipihente magát egy kicsit, és folytatta útját. Fontos megbízása volt. Most már láthatod, miféle emberekkel szívtál békepipát. Mire a nap fel kell, megkapják büntetésüket, bólintott Fehérhód. Meg is érdemlik, folytatta Oldeth. De van köztük kettő, akivel él akarok leszámolni. Miért? Régi ellenségeim, és már hosszú idő óta üldözöm őket. Nem győztem csodálkozni Old Death lelleményességén. Igen, ez volt a helyes válasz. Ha hosszú mesébe kezdett volna, nem ér vele semmit. Ez a két szó régi ellenségeim elegendő volt ahhoz, hogy elérje célját. Jó, akkor neked ajándékozom őket, tégy velük, amit akarsz, mondta Fehérhód. De szeretném hallani, mit mondanak, ha szembe kerültök vele. Hívd ide vezetőjüket, majd én beszélek vele. Új a parancsára egy komancs harcos a fehérek vezetőjéhez lépett, valamit mondott neki, aztán a törzsfőnök elé vezette. Fekete hajó, sűrű, fekete szakálló, villogó szemű ember volt, jellegzetes mexikói spanyol. Mit akarnak tőlem? kérdezte, gyűlölködő pillantást vetve rám. Nyilván Gibson beszélt neki rólam. Gibson, aki alig, hanem első pillantásra rám ismert, és figyelmeztette társait, hogy óvakodjanak tőlem. Csak annak örültem, hogy nem én folytatom ezt a tárgyalást, mert igazán nem tudtam volna, mit mondjak. Sejtettem, hogy Old nem sikerült még fehér hód bizalmatlanságát teljesen eloszlatnia. Kíváncsi voltam, hogyan húzza ki magát, és természetesen engem is, ebből a csávából. Az agyafúrt öreg barátságos mosolyjal nézett a mexikói szemébe, és a legudvariasabban üdvözölte. Jó estét, szenyor! Üdvözletet hoztam önnek legráncsból szenyor Kortéziótól. – Ismeri! – kérdezte a mexikói, gyanútlanul, nem is sejtve, hogy most megy lépre. – Hogy ne ismerném! – felelte Oldeth. – Régi jó cimborám, kisíja, hogy nem találkoztunk nála, de jönök egy nappal előbb indultak el. Kortézió pontosan megmondta nekem, merre mennek, de úgy látom, eltértek az útirányuktól. – Igen, mert komancs barátainkkal találkoztunk! – felelte a mexikói szinte mentegetőző. – Barátaikkal? – csodálkozott Oldeth. Azt hittem, önök ellenségei a komancsoknak. A mexikói szemmel láthatóan zavarba esett. Torkát köszörültek, köhécselt, valami jelet akart adni Oldethnek, hogy beszéljen óvatosabban, de az öreg úgy tett, mintha nem venne iszre semmit. Te hiszen önök huáreznek esküdtek fel, mondta naív csodálkozással. Hát nem tudják, hogy a komancsok a franciák pártján állnak? A mexikói közben feleszmélt és méltatlankodva felelte. Nem ne, tudom, mit beszél, uram, mi is a franciák pártján állunk. Hát nem önkénteseket toboroztak oda át? Ö, Persze, de, de Napóleon seregébe. Úgy. Hát szenyor Cortézió Napóleonnak dolgozik. Hát természetesen. Ki nap? Azt hittem Úgy Ugyan, mi, mi ut eszébe? Köszönöm. Most már mehet? A szakállas mexikói arca eltorzult dühében. Hogy mer ez a bárgyú öreg ilyen pökendien beszélni vele? Hegem, ne küldözgessen ide-oda, fölmetre, Tiszt vagyok, ha nem tudná. ez tisztje, csapott le rá Oldeth hirtelen. Természetesen, azaz, ne is? Napoleoni. E egészen összezavarja az embert. Csodálom, hogy egy tiszt ilyen könnyen elszólja magát, fölmetre Oldeth. Végeztünk, menjen vissza a helyre! A tiszt felelni akart valamit, de a törzsfőnök parancsoló mozdulatára jobbnak látta szó nélkül elkotródni. – Mit szól hozzá, testvérem? – kérdezte Oldeth a törzsfőnökhöz fordulva. – Most már elhiszi, hogy ezek kortéziótól jöttek? – Igen, ő maga sem tagadta – felelte Fehérhód. – De hát ha ez a kortézió csak ugyan Napóleonnak toboroz. – Könnyen bebizonyíthatom az ellenkezőjét – felelte Oldeth. – Nézd meg ezt! Elővette zsebéből az útlevelet, melyet Kortéziótól kapott, és fehér hód orra elé tartotta. Amikor megtudtuk, hogy a két ember, akit üldözünk Kortézió, segítségével akar átjutni a határon, folytatta Oldeth, mi is felkerestük Kortéziót. Természetesen azt mondtuk neki, hogy Juárezhoz akarunk csatlakozni. Erre lovakat adott nekünk, és útba igazított minket, hogy a korábban elindított csapatot utolérjük. Ezt az útlevelet is tőle kaptuk, és nézd csak! ez aláírása van rajta. A törzsfőnök kezébe vette az útlevelet és megnézte minden oldalról, majd így szólt. Olyakolca már hallott arról, hogy a sápatarcok papirosan is tudnak beszélni. Nem ismeri a jeleiket, de látja, hogy ez itt ez totemje. Hartosaim közt van egy fél vér, aki gyermekkorában a sápatarcok közt élt, és meg tudja a papiros szólaltatni. Mindjárt ide hívom. A következő percben egy kissé világosabb, bőrű, fiatal harcos lépett hozzánk. A törzsfőnök parancsára kezébe vette az útlevelet, és a tűz mellé térdelve betűzni kezdte. Amikor befejezte, visszaadta a papírt, a törzsfőnök kezébe, és felemelt fővel távozott, büszkén, hogy ilyen nehéz feladatot bíztak rá, és nem vallott kudarcot. Ugyanilyen útlevele van a barátomnak is, mondta Oldett rámutatva. Meg akarod nézni azt is? Fölösleges, már minden tudok. Felelt a fehér húd, és visszaadta oldetnek az útlevelet. Ezek a sápadtarcóak hazudtak nekem, és meg fogom őket büntetni. Most összehívom a legkiválóbb harcosokat tanácskozásra. Rám is szükséged van? Nem. Fehér testvérem megnyitotta a szememet. A többi már a komancsok dolga. Kérdezhetek valamit? Mit akar tudni Kosa Péve? Nem értem, miért értek le a harcosok eredeti útvonalokról. Láttam, amikor nyomaik hirtelen más irányba fordultak. Akkor tudtuk meg, hogy Vinetú nagy sereget gyűjtött, és a koncsosz folyó felé vonult. Az apacsfalvak ezen a tájon így őrizetlenül maradtak. Elhatároztuk, hogy lecsapunk rájuk, és olyan gazdag zsákmájra teszünk szert, mint még soha. Vinetú a koncsosznál? Mi keresni való lenne ott? Kitől kaptad ezt a hírt? Talán... Attól a két indiántól, aki tőlünk éjszakra a csatlakozott? Honnan tudod? Láttam a nyomaikat. Miféle indiánok azok? A topiák törzséhez tartoznak, apa és fia. Beszélhetek velük? Fehér testvérem azt teheti, amit akar. Akkor még egy kérésem van. Engedd meg, hogy a tábort körül járjam. Ellenséges területen vagyunk, és szeretnék meggyőződni róla, hogy biztonságunkat nem fenyegeti semmi. Megteheted, ha akarod, de teljesen fölösleges. A tábor helyett én választottam ki, őrszemeket állítottam és felderítőket küldtem ki. Nyugodj meg, mindenre gondoltam. Felállt és méltóság teljes léptekkel elindult a tanácskozás színhelyére. A két öreg harcos, aki eddig Némán ült mellette, követte példáját. Oldeth karomfogott és arra sétált velem, ahol Gibson és William Olert ült egy másik tűz mellett a földön. A fiatal ólert külseje egészen megdöbbentett. Ruhája rongyos volt, haja kócos, arca sápat is beesett, szeme réveteg. Térdén egy darabka papír volt, és ceruzával egyet -egy szót írt néha rá, majd maga elé bámult, mintha az sem tudná, hol van. Láttam, hogy akarat nélküli bábbá változott annak a gazembernek a kezében, aki teljesen a hatalmába kerítette. A mellette ülő Gibson kihívó pillantással nézett fel rám. Végre, hogy utolértem, Gibson! Kiáltottam rá. Remélhetőleg most már együtt is maradunk. Ez nekem szól, kérdezte szemtelenül. Természetesen. Ő nem olyan természetes, hiszen valami Gibson-t nem. Talán más nevet kellett volna mondanom. Minden esetre én nem vagyok Gibson. Nem is találkoztunk New Orleansban, mi? Nem tudom, miről beszél, sose voltam Gibson. Úgy látszik, annyi nevet viselt, hogy elfelejtette, feleltem gúnyosan. New orleans még Clinton volt, lögránsban ban meg gavillano adta ki magát. Gaviláno, Lehet, mert az a becsületes nevem. Mit akar tőlem tulajdonképpen? Hagyjon békébe, semmi dolgom önne. Majd lesz, mert nyakon csípem, és addig nem ereztem el, amíg a törvény kezére nem adom. A börtönben ott elmélkedhetik arról, hogy mi az igazi neve. Előbb kerül maga az akasztófára, mint én a börtönbe, kiáltotta felém. Elöntött a dű, és neki akartam menni, de Oldeth visszatartott. Mire való ez? mondta. Ráérünk még foglalkozni vele, most más dolgunk van. Újra karon fogott és elvezetett egy távolabbi tűzhöz, ahol két indián ült, a többitől elkülönülten. Egy öreg és egy fiatal. Oldeth odalépett hozzájuk, és megkérdezte. Testvéreim a hegyvidékről jöttek, ahol a topiák élnek, a komancsok barátai? Igen, felelt az öreg. Tomahawkjaink mindig a komancs harcosokat segítették. De hogy van az, hogy testvéreim észak felől jöttek, és nem az észak-keleti hegyekből, ahol a topják falvai vannak? Az indiánt ez a kérdés zavarba ejtette, és csak egy kis gondolkodás után válaszolt. Mert később északra lovagoltunk, hogy az apacsok terveit kikémleljük. És sikerült valamit megtudnotok? Nagyon fontos híreket hoztunk. Az egyik faluban saját szemünkkel láttuk Vinettut, az apacsok legnagyobb főnökét. Seregei élén éppen akkor indult el a koncsos folyó felé. Az apacsfalvak férfi nélkül maradtak, mi meg siettünk megvinni a hírt a komancsoknak. Olderth sokáig nem szólt semmit, csak furcsa a fűrkészült tekintettel merett a két indiára. Végül éles hangon megkérdezte. Miért ültök itt egyedül messze a többiektől? A komancsok a barátaitok nem érzitek magatokat jól a komancshartosok között? Ott ülünk, ahol akarunk, felelte a topiat dacosan. Mit gondol fehér testvérem, hogy ilyet kérdez? Old Death az idősebb topia fölé hajolt, mélyen a szemébe nézett, és folytott hangon felelte. Nagyon jól tudod, hogy mit gondolok. Örülj neki, hogy nem mondom ki hangosan, mert ha megtenném, nem érnéd meg a holnapot. Uff! Kiáltotta az indián, felpattant helyéről, és kirántotta övéből a kést. Fia is felugrott, és Toma haukja után kapott. Marad csendben! Súgta Old Death nyomatékosan. Kósa Péve jó barátja minden indiánnak, akármilyen törzsöz tartozik is. Mit akarsz ezzel mondani? Sziszegte az indián. Talán nem hiszed el, hogy tapia harcosok vagyunk. Én elhallgattam, hogy mit gondolok, te meg elárulod magadat? Hát elfelejtett hogy 500 komoncs vesz körül. Az öreg keze megrándult. Még jobban megmarkoltak kést, mint mintha döfni készülne vele. Beszélj nyíltan, mondta. Mit gondolsz rólunk? Oldeth kezét az indián csuklójára tette, még közelebb hajolt hozzá, és a fülébe súgta. Semmi rosszat, csak azt, hogy csok vagytok. Hazudsz, kutya! Kiáltotta az indián, kirántotta csuklóját Oldeth kezéből, és kését döfésre emelte. Már rá akartam vetni magamat, amikor Oldeth szelíden így szólt. Meg akarod ölni Vimetú barátját? Nem tudom, vajon ez a szó vagy Olde szeme is tekintete hatott-e az indiára, csak azt láttam, hogy kezele hanyatlik. Visszadugta övébe a kést, előrehajolt, és most ő súgta Olde fülébe. Hallgas! A két indián visszaült helyére, és olyan nyugodtan, egykedvűen bámult maga elé, mintha semmi sem történt volna. A gyorsan lezajlott kis jelenet csodálkozással töltött el, és sok mindent nem értettem belőle. Mi késztette öreg barátomat arra, hogy gyanakodva nézze ezt a két indiánt? És vajon csak ugyan apacsok-e? Kemény fickók lehetnek, hogy ilyen vakmerő vállalkozástól sem riadnak vissza. Úgy láttam, tőlünk sem tartanak, mert fel sem pillantottak, amikor továbbballaktunk. Ekkor nagy mozgulódást támadt. A törzsfőnök befejezte tanácskozását az öreg harcosokkal, és méltóság teljes léptekkel visszatért a tábor közepén égő tűz mellé. Harcosai rögtön odatódultak, és sűrű sorokban körülvették. Láttam, hogy Gibson és társai is odafurakodnak, csak William ólert maradt a helyén, és mereven bámulta a ceruzára, amit még mindig a kezében tartott. Most a két állítólagos topia indián felé néztem. Ők sem álltak fel, és olyan közönös arcal ültek a tűz mellett, mintha semmi közük sem volna ahhoz, ami a táborban történik. Fehér hót felemelte kezét és megvárta, míg a lárma teljesen elül, aztán lassan, nyomatékosan beszélni kezdett. Sápattarcó a kis csapata érkezett hozzánk, és engedét kért arra, hogy a komancs harcosokhoz csatlakozzék. Azt mondták, hogy a komancsok barátai. Ezért befagadtuk őket, és elszívtuk velük a békepipát. De ma megtudtuk, hogy hazudtak. Olyokolca megforgatott a fejében mindent, ami mellettük és ellenük szól, és a legtapasztaltabb harcosokkal tanácskozott. Ezek úgy határoztak, hogy a sápadt nem érdemlik meg barátságunkat. Ettől a perctől kezdve ellenségeinknek tekintjük őket, és rágalom vágott a szavába a szakállas tiszt. Az a négy fehér, aki majd négerrel együtt ide érkezett, megzavarta a törzs főnök fejét, minden szavuk hazugság... Mielőtt ítélkeztek fölöttünk, hallgassatok meg minket is! Én tiszt vagyok, tehát főnök a fehérek közt! Miért nem hívtak meg a tanácskozásra? Ki engedte meg, hogy szólj! Kérdezte a főnök szigorú hangon, fejét büszkén felemelve. Ha jója kolca beszél, mindenkinek hallgatnia kell, amíg szavait be nem fejezte. Azt mondod, nem hallgattunk meg. Nem igaz! Old Death kérdéseket intézett hozzá és bebizonyította, hogy Huárez katonái vagytok. Old Death bátor, becsületes harcos, sok tél óta ismerem, neki inkább hiszek, mint neked. Követelet, hogy a tanácskozásunkon részt vehes. Ezt még Old Deathnek sem engedtük meg. A komancs harcosoknak nincs szükségük a sápatarcóak tanácsaira. Maguk is tudják, mit kell tenniük, mi a helyes. Elszívtam veled a békepipát, vágott szavába tiszt megint. Ha ennyit ér a szavad, hallgass, kutya! Rivald rá fehér hót. Sértő szó van a nyelveden, és ostoba indulatodban elfelejtett, hogy könnyen torkodra forrasztjuk a szót. 500 harcos állít, hogy a torkodra forrassa. Békepipát szívtál velem, ha csalással is jutottál hozzá. De a komancs harcosok tiszteletben tartják a nagy manitu akaratát. Amíg a kalumet védelme alatt álltok, egy ujjal sem nyúlunk hozzátok. Vörös a szent agyag, amiből a kalumetet faragják. Vörös a felkelő nap is ha újra megvilágítja az eget. Az öreg harcosok tanácsa felbontotta a szövetséget, melyet veletek kötöttünk. De a kálumet ereje így is megvéd benneteket, amíg a nap újra fel nem kell az égen. Az éjszaka a pihenés ideje. Hajnalig még a vendégeink vagytok, alvástokat nem zavarja senki. De nem hagyhatjátok el a tábort. Mielyt megvirrad, elmehettek. Nem üldözünk addig az ideig, amit a sápadtarcúak tíz percnek neveznek. Magatokkal vihettek mindent, ami a tietek. De a megszabott idő leteltével utánatok vágtatunk. Akkor meghaltok, és mindenetek a miénk lesz. És még valami. Az a két ember, akit oldet kiválasztott, nem mehet el veletek. Ezek hajnaltól kezdve oldet fogjai, és azt tehet velük, amit akar. Olyokolca, a komancsok nagy törzsfőnöke! Befejezte szavait! Uff! – Micsoda! – kiáltott fel Gibson. – Hogy én ennek az öregnek a fogja legyek? – Soha! – Hallgasson az Isten szerelmére! – szólt rá a tiszt. Újra felbőszíti a főnököt. Hosszú az éjszaka hajnalig, még sok minden történhetik. Gibson és társai újra letelepettek a tűz mellé, ahonnan az imént felálltak. De a komancs harcosok nem ültek vissza előbbi helyükre. Sorra eloltották a tüzeket, aztán négyszeres sorban leheverte gibzonék körül. A tábor elsötétült. Csak egyetlen kis tűz pislákolt a kör közepén, ahol gibzonék ültek. Oldeth újra karon fogott és magával vitt. Nem tartottól, hogy gibzonék az éjszaka megszöknek? kérdeztem. Kizár dolog, felelte. Négyszeres gyűrű veszi őket körül, és azt az egy tüzet nem oltották el, tehát szemmel lehet tartani őket. Nem lenne okosabb, ha Gibzont most mindjárt megkötözné? Eszébe se jusson. Most még a kálumet védelme alatt áll. A komancsok nem tűrnék, hogy kezet emeljen rá. De hajnalban megfőzhetjük, megsüthetjük, akár villával is megehetjük, ahogy nekünk tetszik, ha csak közben nem jön valami. Mire gondol? Á, Isten tudja. Azt hiszem, az a két apacs, aki topjának adja ki magát valami rosszban sántikál. Biztos, hogy apacsok. A fejemet teszem rá. Először is nem hiszem el, hogy Winnetou a koncsos folyó felé vonult. Aztán a két topia arca is gyanús nekem. A topiák a félig civilizált indiánok közé tartoznak. Nincs olyan elvadult arcuk, mint ennek a kettőnek. A beszédjük sem igazi topia. El is szólták magukat. Már akkor gyanút fogtam, amikor az egyik Vinnettúról beszélt. Miért? Hát nem emlékszik, hogyan emlegette Vinnettút. Azt mondta, az apacsok legnagyobb főnöke, aki gyűröli Vinnettút nem beszél róla ilyen tisztelettel. Ezek elég súlyos érvek. De ha csak ugyan apacsok, nem győzöm bámolni hősiességüket. Vénettu ismeri az embereit? Gondolja, hogy ő küldte őket? Feltétlenül. Szenyor Atanáziótól hallottuk, hogy Vinettu hol úszott át a Rio Grandén. Kizár dolog, hogy már a koncsosznál legyen még hozzá nagy sereggel. Véleményem szerint. A Bolsonde de miban gyűjti össze hadait, és váratlanul fog lecsapni a komancsokra, miután biztonságban ringatta őket, és elhitette velük, hogy a koncsos folyótáján jár. Híj minden itt. A konyakig gülünk a bajban. Nem volna kötelességünk a komancsokat figyelmeztetni? Hm. Átkozottul kényes kérdés. A komancsok Napóleont segítik, és hitszegő módon rohanták meg az apas falvakat. Igazán megérdemlik, hogy megbüntessék őket. Viszont az is igaz, hogy békepipát szívtunk velük, és nem árulhatjuk el őket. Pedig Vinetúnak kívánom a győzelmet. Magam is, de nem lehetünk a segítségére. Legjobb lenne, ha még az éjjel odébb állnánk, és magunkkal vinnénk Gibzont, meg azt a szerencsétlen fiatalembert, de erre semmi lehetőség. Várnunk kell hajnalig, bólintottam. Ha ugyan, akkor már nem az örök vadászmezőkön fogunk nyargalászni, mondta Oldeth. Olyan veszélyes a helyzet. Szerintem igen. Először is az Apacs falva közel vannak ide, és Vinetto nem várhatja meg, hogy a komancsok rátörjenek a védtelen asszonyokra, gyerekekre és öregekre. Azon kívül ez a mexikói tiszt is nagyon gyanúsan beszélt. Nem hallott, amikor azzal vigasztalt a gépzont, hogy reggelig még sok minden történhetik? Na de mindegy, ahogy lesz, úgy lesz. Most minden esetre tartsunk terepszemnét. Úgy rémlik nekem, valamikor már jártam ebben a völgyben, és remélem könnyen fogok tájékozódni. Megállapítottuk, hogy a tábor egy kisebb kerekvölgy katlamban van, melynek átmérőjét öt perc alatt be lehetett futni. A katlannak szűk bejárata volt, az egyik oldalon, és hasonló kiárata a másik végében. Olyan meredek sziklafalak vették körül, hogy megmászni teljesen lehetetlennek tűnt. Körüljártuk a katlant, és közben elhaladtunk a két erős őrség mellett, melyet a bejáratnál és az ellenkező oldalon állítottak fel. Átkozott ügy, dünnyögött az öreg. Szabályos csapda. A legjobb esetben is csak súlyos vérveszteséggel lehet kiszabadulni. Akár a róka, ha lerágja az egyik lábát, hogy a csapdából szabaduljon. Az őrség elég erős, véltem. Igen, tíz-tíz ember mindegyik oldalon, de ne felejtsük el, hogy Vinettúval van dolgunk. Na, térjünk vissza a többiekhez. Útközben a törzsfőnökkel találkoztunk, sastollait a sötétben is megismertük. Hozzánk lépett és megkérdezte. Fehértest vérem meggyőződött róla, hogy biztonságban vagyunk? Nem, felelte Oldeth. Ez a völgy valóságos csapda? Fehértest vérem téved. Nem csapda, inkább olyan megerősített hely, amelyet a sápadtarcok fortnak neveznek. Ellenség nem jut be ide. A bejáraton nem, mert elég szűk ahhoz, hogy tíz harcos megvédje, de a sziklafalon le lehet ereszkedni. Túl meredek ahhoz. Nappal érkeztünk ide, és megvizsgáltuk. Senki nem tudott a sziklafalon felkapaszkodni. Elhiszem, de leereszkedni könnyebb. Tudom, hogy Vinettu úgy kúszik, mint egy zerge. Vinettu messze van innen. Felelt a törsvőnök. Tudom, hogy... Elhallgatott. A sziklák magasságában két hang szólalt meg. Előbb egy kis madár ilyet csipogása, és utána rögtön egy bagoly huhogása. Fehér hút feszülten figyelt. Old Death is. Láttam, hogy Gibson a tűz fölé hajol, és egy ággal játszadozik. Szórakozottan bedugta a tűzbe, és megkodorta vele a parazsat. A tűz fellángolt, aztán mindjárt lelohadt ha csak nyelvét öltötte volna ki. Gibson újra meg akarta kotorni, és észrevettem, hogy társai izgatott várakozással figyelik. Ebben a pillanatban Old Death odaugrott, és kikapta a faágat Gibson kezéből. Hagyja a badetistént! rivald rá. Miért? fortyant fel Gibson. Már a tüzet sem szabad megkotorni. Engem akar lóvá tenni? A bagolyhúhogásra válaszolt. Ez a megbeszélt jel mi? Há, micsoda jel? Hát egészen megkergült. Meg bizony! annyira, hogyha újra a tűzhöz mer nyúlni, golyót röpitek a fejébe. Átkozott fényszamár, sziszegte Gibson, majd társaihoz fordulva felkiáltott. Meddig tűrjük ezt, uraim! Pisztolyához kapott, de Oldeth megelőzte. Már felkészülten állt előtte, mindkét kezében egy-egy revolverrel. Szempillantás alatt felsorakoztunk mellé valamennyien, a két leng, a derék néger és én. A törzsfőnök is kiadta a parancsot. Nyilakadt fel! A komancsok talpra ugrottak, és legalább két tucat nyílhegye fordult fenyegetően Gibson és társai felé. Tessék, nevetett Old Death félig gúnyosan, félig keserűen. Mit nem merészelnek a gazfickók a kalumet alatt? Ó, volt meghagyni a fegyvereiket! Ekkor újra felhangzott a madárcsipogás, és utána a bagoly húhogása a magasból, mintha csak az égből jött volna. Gibson keze megrándult, hogy felkapjon egy gajjat és megint a tűzbe dugja, de mégsem merte megtenni. Utánam! kiáltotta Oldeth, és elindult a tűz mellől, mi négyen meg a nyomában. Fehér testvérem, miért hívja el a barátait? kérdezte a törzs csodálkozva. Hogy a veszély pillanatában egymás mellett álljunk, válvetve, ahogy bajtársakhoz illik, felelte Oldeth. Nem látok semmiféle veszét. Hát nem hallottad a huhogást? Nem bagoly hangja volt, hanem emberé. Olyakolca jól ismeri minden állathangját, ember nem tud így huhogni. Vinetto úgy tudja minden hangját utánozni, hogy még a párját is megtéveszti, felelte Oldeth. Kérlek, ne bízd el magad, mit gondolsz, miért kotorta fel ez a fickó a tüzet? Megbeszélt jel volt. Nem beszélhette meg senkivel, mert nem hagyhatta el a tábort. Akkor üzenetet kapott valakitől. Nem véletlenül piszkálta a tüzet. Gondolod, hogy áruló van közöttünk? Lehetetlen. De akkor sincs semmi baj. Az őrség megvédi a völd bejáratát. A sziklákon meg nem lehet lemászni. És a hálóval ereszkednek le, minden megtö... De figyelj csak! A bagoly húhogás újra felhangzott, de most már nem a magasból, hanem valahonnan a közelből. Mondom, hogy madár, legyintett fehér hód. Madár a felét, örtök pokol! Az apacsok itt vannak már a nyakunkon! A völgy bejárat a felől éles, hátborzongató hang hallatszott. Kétségbe esett halási koy. A következő percben az apacsok száz hangú csataordítása reszkettette meg a levegőt. Aki ezt a félelmetes üvöltést életében csak egyszer is hallotta, nem felejti el soha. Ebben a pillanatban a tűz mellett ülő fehérek felugrattak. Végezzünk a kutyákkal! Kiáltotta a szakállas tiszt ránk mutatva. Most visszafizetjük nekik! Verjük agyon mindaz ötet! Szerencsére a sötétben álltunk, és így nagyon bizonytalan célpontot nyújtottunk, ami arra késztette őket, hogy ne az időt lövöldözésre, hanem puskatussal essenek nekünk. Kétségtelenül jó előre megbeszélték a dolgot, hiszen minden mozdulatuk olyan gyors, egyforma és kiszámított volt, hogy nem fakadhatott pillanatnyi elhatározásból. Legfeljebb 30 lépésnyire lehettünk tőlük. De ez a kis távolság is elég időt adott Old ahhoz, hogy odakiáltson nekünk.-Hát nem volt igazam! Puskát válasz! Most megkapják a magukét! Hat puskacső fogadta a támadókat, mivel Fehér Hód is mellé ugrott és vállához emelte fegyverét. A lövések eldördültek a dupla csövű puskából kétszer is. Nem volt időm megszámolni, hány találat volt, csak azt láttam, hogy karok kalimpálnak, és halottak vagy sebesültek zuhannak a földre. A komancsok is munkába kezdtek, és nyilvesszük százai sűvítettek a levegőben. Ekkor vettem észre, hogy Gibson, aki olyan tüzesen úszította társait, nem csatlakozott a támadókhoz. Ott állt a hamvadó tűz mellett, és a fiatal ólert karját ráncigálta, aki még most is fásultan ült a földön, és nem akart felállni. Többet nem láthattam, mert a csataordítás egészen a közelből hallatszott. Az apacsok betörtek a táborba. A támadók a homályban nem láthatták, hány emberrel állnak szemben. A komancsok sűrű sorait már az első percben áttörték, de az igazi küzdelem csak azután kezdődött. Puskák ropogtak, nyilak sűvítettek, kések villogtak, dárdák suhogtak félelmetesen. Mintha üvöltöző ördögök ugráltak, birkóztak és tusakodtak volna a pokol sötét torkában. A kavarodásból egy apacs harcos tűnt elő, aki társait maga mögött hagyva ellenállhatatlan erővel tört előre, bal kezében revolverrel, s jobbjában magassa emelt tomahawkkal. Minden lövése egy-egy komancsot terített le, még csatavárgya koponyákat hasított szét. Hajában nem viselt sastollat, arcára nem mázolt rikító festéket. De így is félelmetes volt. Fehér hód éppen olyan gyorsan ráismert, mint én. Vénátó! Végre szembe kerültem veles, kapja az enyém! Kiáltott a fehér hód, és vad lendülettel belevetette magát a küzdelembe. A küzdők sorai bezárultak mögötte, és szemünk nem tudta tovább követni. Úgy látom, a komancsok sokkal többen vannak, jegyezte meg Oldef. Hiába küzdenek ilyen túlerő ellen hamarosan felmorzsolják őket. Én is erre gondoltam. Vinettú segítségére akartam sietni, de az öreg megragadta a karomat és visszatartott. Csak semmi ostabaság, kiáltotta. A komancsokkal békepipát szívtunk, nem harcolhatunk ellenük. Vinettút nem kell félteni, tudja, mit kell tennie. És mintha csak igazolni akarná, amit oldet mondott róla, ebben a pillanatban felcsendült Vinettú hangja. Megtévesztettek, elárultak, gyorsan vissza! Vissza, vissza! Az egyetlen tüzet már széttaposták, de a sötétben is észrevehettem a gyorsan hátráló apacsokat. Virettu belátta, hogy ilyen túlerővel szemben a harc folytatása reménytelen. Csodálkoztam, hogy régi szokásaival ellentétben elmulasztotta a gondos felderítést a támadás megkezdése előtt. Okát csak később tudtam meg. A komancsok üldözőbe akarták venni a megvert ellenséget, de az apacsok mesteri módon hajtották végre a visszavonulást. Valóságos záró tüzet zúdítottak a komancsokra. Az ajból kihallottam az ezüst puska ropogását, a híres fegyverét, melyet Vinettú az apjától örökölt. Fehér hút parancsára újra tüzeket raktak, és amikor világosabb lett megkeresett minket is, így szólt. Az apacsoknak sikerült elmenekülniük, de holnapkor a hajnalban utánuk nyargalunk és megsemmisítjük őket. A hajnal még messzi van? felelte Oldeth. Fehér testvérem mire gondol? Mondtam már, hogy ez a völgykatlan valóságos csapda? Most is csak azt mondom. Visszavertük a támadókat, jelentette ki Fehér hút büszkén. Csak a sötétség védi meg őket. Akkor minek lövöldöztök, ha elfogynak a nyilaitok, fa van itt, elég, hogy újakat faragjatok, de acélhegy nem terem az erdőben. Takarékoskodjatok a lőszerrel. És hol a tíz harcos, aki a völgy bejáratát őrizte? Itt vannak köztünk, a harc idecsalta őket. Küld vissza valamennyit a helyére, biztosítsák a visszavonulás útját. Szükségtelen, az apacsok az ellenkező irányban menekültek a völgy kiáratán. Őriztess csak a bejáratot is! Fehér húd megfogadta a tanácsot, ha nem is meggyőződésből, csak mert nem akarta a sápadt tarcú harcost megbántani. Csak hamar kiderült, hogy Oldef aggodalma nem alaptalan. Alig, hogy a tíz harcos elfoglalta őrhelyét, puskalövéseket hallottunk a völgy bejárata felől. Néhány perc múlva két őr rohant vissza lélekszakadva, és jelentette, hogy golyó és nyíl zápor fogadta őket, és tíz közül csak ők ketten maradtak életben. – Nos, tévedtem-e? – kérdezte Oldeth. A csapda mindkét oldalon becsukódott. – Mit csináljak? – kérdezte fehér hót csüggetten. – Takarikoskodj az erőddel! – felelte az öreg. – Állíts húsz-harminc embert a katlan két kapujába! – a többi pihenje ki magát, hogy reggel jó erőben legyen, mert még kemény küzdelem vár rátok. A törzsfőnök most már vonakodás nélkül hallgatott az okos szóra. Azután megszámolta a halottakat és sebesülteket. Amikor a fehérekre került a sor, kiderült, hogy nagy részük elesett. De tíz ember nyomtalanul eltűnt, köztük Gibson és ólert is. – Ez már baj! – kiáltottan fel elkeseredve. – Átszöktek az apacokhoz. Persze! – Bólintott Oldeth. Azok szívesen fogadták őket, hiszen kezére jártak a két topiának, vagyis az apacskémeknek. Akkor keresztet vethetünk gibzorra. Miért? Az apacsak ismernek engem, és különben is kezünkben van jó ember totemje. Majd rábírom őket, hogy adják ki nekünk azt a két embert. És a közben kereket oldanak. Á, nem hiszem. Csak a mapimén keresztül menekülhetnek, és az csöppet sem barátságos út. Százszor is meggondolják, mi neki vágnak. Ahó, mi történik ott? Vagy húsz komancs csűdült össze egy helyen, ahonnan jajgatás és nyöszörgés hallatszott. Közelebb léptünk, és egy halottnak vélt fehér sebesültet láttunk, aki ájulásából felocsúdott. Hasát lándzsa járta át, mégpedig hátúrról. Egy komancs döfhette belé, amikor az apacsok támadása megindult. Oldeth letérdelt a sebesült mellé, aki leírhatatlan kínokat szenvedett. Ember, mondta Oldeth. Perceid meg vannak számlálva. Könnyű a is és ne menj hazugságokkal az ajkadon a más világra. Összejátszottatok az apacsokkal? Igen, felelte a haldoklóny összörögve. Tudtátok, hogy mai ilyen támadás lesz? A topiák megsúgták nekünk. És ők biztatták fel Gibson-t, hogy tűzjeleket adjon? Megállapodtak, hogy annyiszor lobbantja fel a tüzet, ahány száz komancs van itt. A vinetum megtudta volna, hogy ötszázan vannak, elhalasztotta volna a támadást holnapra. Csak száz embere volt, hajnalban kap erősítést. Mindjárt gondoltam, bolindott holdeff. Mindkét irányban elvágták az utat. Micsoda mészárlás lesz itt holnap. Az utolsó vérünkig védekezünk, kiáltott a fehér hó dühében toporzékolva. A regget pedig nem várjuk meg, még az éjszaka kitörünk innen. Halvezéreivel tanácskozásra ült össze, melyen Oldethnek is részt kellett vennie. Suttogva vitatkoztak. Messziről láttam, hogy Oldeth hevesen gesztikulál vitatkozás közben. Alkalmasint javasolt valamint a komancsoknak, de nem hallgattak rá. Végül dühösen felugrott a helyéről, és hallottam, amint hangja felcsattan. Így a pusztulás rohantok! Eddig is igazam volt, most is úgy lesz, ahogy előre látom. Pánom is én! Tegyetek, amit akartok! De én és a barátaim itt maradunk! Jával vagy velük harcolni? kérdezte egy kisebb törzsfőnök. Old Death keze ökölbe szorul, de erőt vett magán és nyugodtan felelte. Előbb bizonyíts be a saját bátorságodat, mielőtt másokét kétségbe vonod. Én Old vagyok, és elég, ha ennyit mondok. Faképnél hagyta őket, és leült mellénk. A komancs vezetők még jó ideig tanácskoztak, aztán felálltak, úgy látszik végre elhatározták, mihez fognak. Akkor a tábortűz körül üldögélő komancsok mögött felcsendült egy hang. «Fehér hód, ide! Puskám csöve türelmetlenül várja!» Minden szem arra fordult. Vinetto állt a sziklafal tövében, puskáját vállába szorítva. A két cső ekkor gyorsan felvillant, fehér hód holtar le a földre, és rögtön utána egyik alvezére is. «Így pusztul el minden higyszegő!» Hallottuk még, és Vinetto a következő pillanatban eltűnt a szemünk elől. Mindez olyan gyorsan történt, hogy a komancsoknak nem volt idejük feleszmélni. Mire felugrottak és odarohantak, ahol vinet t látták, már bottal üthették a nyomát. Oldeth a két főnök felé hajolt. Mindkettő halott volt. – Micsoda vakberőség! – kiáltott föl Ez a vinettó valóságos ördög! – Várjatok egy kicsit! – nevetett Oldeth. – Most jön csak a java! Alig, hogy mondta a vad üvöltést, hallottunk a katlan kiárata felől. Nem megmondtam, kiáltott fel az öreg. Nem csak a törzsfőnöket büntette meg, de a harcoshait is kicsalta a katlamból. Figyeljetek csak! Egy revolver éles, vékony kattogását hallottuk háromszor, ötször, nyolcszor, sűrűn egymás után. Vinettu revolvere, mondta Oldett mosolyogva. Úgy látszik, a komancsok körülfogták, de nem bírnak vele. Egykedvűen vonogatta vállát, kisé unottan, mintha színházban ülne, és olyan darabot játszanának, melyet már többször látott. Valójában nem többször, hanem sokszor volt ilyen jelenetnek szemtanúja, sőt, főszereplője. Bólogatott, mintha előre tudná a jelenet végét. A komancsok nem sokára visszajöttek, össze-vissza lövöldöztek, de Vinettut nem találták el viszont, több halottat és sebesültet veszítettek, és ezeket magukkal hozták. Civilizált emberek többnyire uralkodnak magukon gyászukban is, de ezek az indiánok jajgattak és üvöltöztek, mintha elevenen nyúznák őket, és tomahalkjaikkal hadonászva körül táncolták halottaikat. Akosabb lenne, ha csendben maradnának és eloltanák a tábor tüzeket, jegyezte meg oldef. Mit határozott a tanács? kérdeztem. Hogy megkísérlik a kitörést nyugat felé, a egyenesen a Vinettu segítségére érkező apac csapatok karjaiba rohannak. Arra nem kerül sor, mert az áttörés nem sikerül nekik, de ha sikerülne, vinettu hátulról törne rájuk, és két tűz közé kerülnének. Miben reménykednek hát? Azt hiszik, még mindig túlerőben vannak az apacsok felett, és nagy medvét is várják az elesett fehérhót fiát, akivel útközben találkoztunk. Égnek a vágytól, hogy megbosszulják fehérhót halálát. Én azt tanácsoltam nekik, várjanak a kitöréssel hajnalig, de lehurroktak. Bánom is én, semmi közöm hozzá. Hát ez micsoda zaj, Fülejünk csak. Hiába füleltünk, a komancsok üvöltése minden más hangot vett zörejt túlharsogat. Esztelenség, dünnyögte Oldeth. Vinettumalmára hajtják a vizet a lármájukkal. Azt hiszem most fákat dönt ki, hogy eltorraszolja a völgy kapuit, mert mintha lezuhanó fák ropogását hallottam volna. A komancsok végre abba hagyták halottaik síratását. Az egyik alvezér, aki az elesett törzsfőnök helyébe lépett, rendbe és felsorakoztatta a harcosokat. Úgy látszik, mindjárt elindulnak, mondta Oldeth. Jó lesz, ha a lovaink után nézünk, nehogy elhajtsák őket. Mr. Lang, legyen szíves, vegye maga mellé a fiát meg a négerünket, és hozzák ide a lovainkat. Mi ketten itt maradunk, mert azt hiszem, számíthatunk egy kis veszekedésre. Alig, hogy elmentek a lovakért, észrevettük, hogy az új törzsfőnök lassú léptekkel közeledik felénk. Megállt előttünk, és így szólt. A sápatarcok nyugodtan üldögélnek, még a komancsharcosok nyerek beszállnak. Miért nem készülöttök ti is? Nem tudjuk, mit határoztatok. Elhagyjuk ezt a völgyet. Ha sikerül, tette hozzá Oldeth. Kósa péve, károgó varjú. A A komancsharcosok legázolják azt, aki útjukat elállja. Sok szerencsét! Mi itt maradunk? Kossapével nem a barátunk? Nem szívta el velünk a békepipát? Nem akar velünk tartani? A bátor harcosok, álljanak a komancsok élére! Oldeth felállt, és a törzsfőnök szemébe nevetett. Testvérem, ravasz gondolatot forgat a fejében, mondta. Mi elő, elől, törjünk nektek utat, és pusztuljunk el a kedvetekért, ugye? Barátai vagyunk a komancsoknak, de nem tartozunk neked engedelmességgel. Jól mondtad, hogy bátorharcosok vagyunk, de nem veszünk részt olyan harcban, amelyhez semmi közünk. Tehát a sápattarcok nem állnak a komancsok mellé? Nem. A komancsok vendégei vagyunk, nem a szövetségesei. Mióta szokás a vendégeket harcba küldeni? Az új törzsfőnök előbb zavarba esett, aztán dübegorult. Talán az apacsokhoz akartok csatlakozni? kérdezte indulatosan. De hiszen ti legázoljátok őket? Akkor hogy csatlakoznánk hozzájuk? Ha nem jöttök velünk, nem kapjátok vissza a lovaitokat, mondta a törzsfőnök. Már gondom volt rá, hogy visszakapjuk, felelte az öreg. Nézd, éppen ott hozzák. Barátaink valóban most érkeztek vissza, lovainkat kantárszáruknál vezetve. A komancs a homlokát. Látom, a sáphattarcok felkészültek az árulásra, mondta. Majd megparancsolom a harcosaimnak, hogy kötözzék meg őket. Old Death arcát különös vigyorgást torzította el. Így szokott nevetni, ha meg akart leckésztetni valakit, aki megbántotta. Körülnézett. A törzsfőnökön kívül egyetlen komand sem volt a közelben. Hozzámajolt és a fülembe súgta. Ha leütöm ezt a fickót gyorsan lóra, a bejárat felé vágtatunk mind az öten. A komand csak a kiáratnál csoportosulnak, ott akarnak kitörni. Mit súgdolóztok? Förmet rá a törzsfőnök most már gorombán. Hallani akarom, mit beszéltek? Mindjárt, megtudod. Azt hiszed, a fogjaid vagyunk? Kényszeríteni akarsz valamire, amihez nincs kedvem? Hát, ide nézz! Előkapta revolverét, és a komancs mellének szegezte. Egy mozdulat vagy egy hangos szó is meghalsz? Harcosaid messze vannak? Nem vagyunk a fogjaid, inkább te vagy a mi kezünkben. Az indián vastagon bemázolt arca megrándult. Emberei felé pislogott, de kiáltani nem mert. Ne várj tőlük segítséget, folytatta Oldeth. Mire idejönnének már nem élsz? Gondolkodj egy kicsit. Nem elég, hogy a tábort apacsok vették körül. Velünk is újat akarsz húzni? Nincs elég ellenséged nélkülünk is? Az indián néhány percig hallgatott, aztán egészen más hangot ütött meg. Fehér testvérem félreértette szavaimat, mondta. Nem úgy gondoltam. Akkor mondd azt, amit gondolsz, meghallgatom. Tedd el a fegyvert, legyünk megint jó barátok, felelte a kedves kedve. Én is azt akarom, mondta Oldeth, de bizonyítsd be, hogy őszintén gondolod. A szavam nem elég? A te szavad nem. Hát mit tegyek? Add ide a kalumetedet. Azt nem lehet. Pedig még többet követelek, add ide az orvosságos zacskódat is. Uff, uff, uff! Kiáltott fel a törzsfőnök rémülten. Attól nem válhatok meg. Ne félj, visszakapod. Amikor útjaink elválnak, visszaadom neked. Indián harcos nem válik meg az orvossága zacskójától egy pillanatra sem. Ismerem a szokásaitokat. Ha a kalumeted és a medicinád az én kezemben van, akkor én te vagyok, és már nem bánthatsz engem, mert ha megölsz, én foglalom el a te helyedet az örök vadászmezőkön, és te... Többé nem juthatsz oda. Tudom, mondta komancs síró hangon. Akkor add ide. Nem adom, kiáltott fel a komancs kétségbe esetten. Hát jó, akkor megöllek és elveszem a skalpotat, aztán a kutyám és a szolgám leszel az örök vadászmezőkön. Így talál jobb. Figyelj ide. Háromszor felemelem a karomat. A harmadiknál már beléd ereztem a golyót. A komancs szeme kitágult rémületében. Uldett felemelte bal karját, míg jobbjával revolverét az indián szívének szegezte. Várt egy kicsit, aztán másodszor is felemelte karját. Amikor karja harmadszor is megmozdult, az indián könyörgő hangon megszólalt. Vár kérlek, biztos, hogy visszaadod? Visszahát, kosapéve sohasem hazudik. A komancs megmozdította kezét, hogy nyakához nyúljon, de az öreg rári volt. Le a kezekkel, majd a barátom leoldja a nyakadról. A komancs keze lehanyatlott. Odaléptem hozzá, leoldoztam Kalomettyét és orvosságos zacskóját, és átadtam Oldetnek, aki gondosan zsebre revolverével együtt. Így né, mondta. Most már jó barátok vagyunk. Mehetsz ahová akarsz, mi meg itt maradunk. A komancs főnök szívét olyan dű öntötte el, mint még soha. Görcsösen megmarkolt a késeny elét, de nem merte előrántani. A sápa most nem érheti semmi baj, sziszegte. De ha medicinám és kalumetem újra a nyakamban lóg, visszafizetek nekik mindent. Kínzóc előpön fognak elpusztulni. Oldet oda sem hederített rá. Olyan biztonságban vagyunk most, mint Ábrahám ölében, mondta nekem. De azért nem feledkezünk meg a szükséges óvatosságról. Nem maradunk itt a tűz mellett, hanem visszahúzódunk a völgy végébe, és ott várjuk meg a fejleményeket. Uraim, Utána. Mind az öten megragadtuk egyed ló kantárszárát, a katlan másik oldalára vonultunk, lovainkat egy fához kötöttük, és letelepettünk a tövébe. Milyen csend van most, jegyezte meg láng. Várjon csak egy kicsit, felelte Oldeth. Mindjárt kezdődik a bál. Öt perc besetelt, és vad üvöltözés hallatszott a katlan felől. Csak a komancsok ordítoznak, mondta az öreg. Az apacsoknak több eszük van, a legnagyobb csendben hajtják végre terveiket. Két lövés dördült el a távolban. Vinettu ezüst puskája, bólintott Oldef. Fogadjunk, hogy megállította a komancsokat. Ha a kilőtt nyilak és elhajított dárdák nem szállnak nestelenül, a lárma tébóító lett volna. Így csak egy-két puska ropogását és a komancok ordítását verték vissza a sziklafalak. De hirtelen hátborzongató víjogás hallatszott. ibi -bi -bi -bi -bi -bi -bi -bi! Az apacsok diadalordítása! újongott szám. Visszaverték a komancokat. Tolongó árnyakat láttunk, és amint a tűz közelébe értek, akkor ismertük fel a rendületlenül visszavonuló lovasok alakját. Rettentő kavarodás támadt. Sebesülteket szipeltek a tűzhöz, köztük halottakat is, és a csak hosszan elnyújtott gyászdala verte fel újra a völgy csendjét. Amikor elhallgattak, vezetőig tanácskozásra ültek össze, mely jó fél óráig tartott. Aztán egy öreg harcos emelkedett fel közülük, és megkeresett minket. – Itt vannak a sábott kérdezte. – Jöjjenek át hozzánk! – Minek? – kérdezte Oldeth. A törzsfőnök megengedte, hogy most részt vegyenek a tanácskozásban. – Megengedte? Milyen kegyes! De mi aludni akarunk? A komancs előbb követelő, majd kérő hangon igyekezett küldetésének eleget tenni. – Tudod mit? – mondta Oldeth. – Ha minden beszélni akar, velem jöjjön ide! Ezt nem teheti meg, ő a törzsfőnök. Én is törzsfőnök vagyok, nagyobb és öregebb, mint ő. Akkor sem jöhet ide, megsebesült a karján. Nem mondtam, hogy négy kézláb jöjjön ide, nevetett Oldeth. A lábát tudja mozgatni, nem? A komancs végül kényszeredetten beleegyezett, hogy átadja az üzenetet, és visszament a tábortűzhöz. Hosszú ideig nem történt semmi. Aztán láttuk, hogy egy másik alak áll fel a tűz mellől, és méltóság teljes léptekkel közeledik felénk. Nézzétek csak, már hajába tűzte fehér hót sastollait, mondta Oldeth, és a karját felkötötte, úgy látszik valóban megsebesült. Az indián megállt előttünk és várt. Nyilván azt szerette volna, hogy mi szólítsuk meg. Oldeth azonban egykedvűen bámult maga elé és hallgatott, és mi természetesen ugyanúgy viselkedtünk, mint ő. Végre a komancs törte meg a csendet. Fejér testvérem megkért, hogy jöjjek ide, kezdte. Nem kértelek én semmire, vágott a szavába Oldeth. Te akartál beszélni velem. Te még azt sem tudom, hogy hívnak. Fürge szarvas vagyok, felelte a komancs büszkén. Ezt a nevet az egész Préri ismeri. Én már bejártam a Préri céltében hosszában, de még nem hallottam a nevedet emlegetni felelte Oldef. Na de jól van, megengedem, hogy leülj mellénk. Fürge szarvas habozott, a sápatarcú szavai vérig sértették, de rövid töprengés után belátta, hogy most kénytelen engedni. Méltóság teljesen leereszkedett a fűre, és így szólt. Kósa péve tapasztalt harcos, és szükségünk van a tanácsára. Miért? Nem sikerült az áttörés? Az apacsok tomahakjaikkal nagy fákat döntöttek ki, és eltorlaszolták az utat. Mi csináljunk most? Minek beszéljek? Eddig sem hallgattatok rám. Most másképpen lesz. Kérlek, beszélj! Hány harcost veszítettek el a komancsok? Tízszer tizet. Sok ló is elpusztult, vallotta be szarvas. De még mindig többen vagyunk, mint az apacsok. Csak hogy az ő helyzetük jobb. Bizonyára eltorlaszolták mind a két bejáratot. Szabadon mozoghatnak, ti pedig ide vagytok beszorítva. Vineto reggelre erősítést kap, Végetek van? Fehér testvérem, nem lát semmi reményt? Én csak egy lehetőséget látok: kezdjetek béketárgyalást az apacsokkal. Soha! Nem kérünk kegyelmet, de nem is adnának, a vérünkre szomjaznak. Nem csodálom, csattant fel, oldett hangja. Minden okok megvan rá. Béke idején váratlanul megrohantátok falvaikat? Elraboltátok javaikat, megöltétek a férfiakat, halálra kínosztátok a fogjaitokat, elhurcoltátok a gyerekeket és az asszonyokat. Gyalázatos gaztet volt, nem lehet elég szigorúan megtarulni. Ez aztán őszinte beszéd volt, és fürge szarvas nem tudott mit felállni. Sokáig dermetten nézett maga elé. Uff, mondta végre. Így beszélsz velem a komancsok főnökével? Még akkor is a szemedbe mondanám, ha a nagy Manitú volnál. Mit vétettek nektek az apacok, hogy halomra gyilkoltátok őket? Hogy mertétek megtámadni követeiket, akiket tárgyalásra küldtek, és akiket nem csak az emberi és isteni törvény, de még a hadviselés törvénye is védelmez? Miért tettétek ezt? Mert ellenségeink... Mordult fel a komancs. Nem igaz! Az apacsok békében akartak élni, és ti ástátok ki a csatabárdot. Csak az a szerencsétek, hogy sorsotok vinettuk kezében van. Ő az egyetlen indián törzsfőnök, aki békére törekszik, és nem bosszú vágyó. Nem kérünk egyelmet senkitől, jelentette ki fürgeszarvas. Akkor tegyetek, amit akartok, nekem igazán mindegy. Szavaid elárulják, hogy az apacsok barátja vagy, mondta a komand sötéten. Tanácsaddal nem érünk semmit. Most már csak egyet kérek tőled, ne feledd el, amit ígértél. Mielőtt útjaink elválnak, visszaadod, ami az enyém. Oldef nem másítja meg a szavát, felelte az öreg. Végeztünk. Uff, kiáltott fel a komancs izzó gyűlölettel a szemében, és visszatért a tábortűzhöz. Még mindig arra számít, hogy a komancsok számbeli fölényben vannak. Fordult hozzám Old Death fejét csóválva. Pedig Vinetto egy maga felér száz emberrel. Hozzáfogható kevés van az indiánok közt, a fehérek között pedig még kevesebb. Magamról nem beszélek, mert nem szeretek hencegni, de itt van Old Firehand, a nagy vadász. Talán már hallott róla, és egy másik is, aki nemrég jött át Európából, de már csodákat mesélnek róla. Ki az? kérdeztem. Igazi nevét nem ismerem, de itt... Old Shatterhand néven emlegetik. Ördöngös fickó, erős, bátor és ravasz is, de helyén van az esze szíve. Nagyon szeretnék megismerkedni vele. Talán lesz még rá alkalom. Feleltem, ügyelve arra, hogy még egy mosolyjal se árulja el, mit gondolok. Ekkor valami halk nesz ütötte meg a fülemet, és valaki ezzsuttogta mellettem. Uff, Old Death itt van? Ki gondolta volna, mennyire örülök? Öreg barátom késéhez kapott. Ki ide? Fehér testvérem hagyja azt a kést, csak nem akarja tud leszúrni. Vinettu! Ez erőrtök! Most már nem csodálom, hogy sikerült észrevétlenül ide lopóznia? Az apacs vezér még közelebb jött, de ügyet se vedett rám, mintha nem is ismerne. Testvérem rosszul tette, hogy idejött mondta Halkan Oldeth. Vakmerőség volt az őrszemek mellett elosonni, Életét kockára tette vele. Nem osontam el az őrök mellett, felelte Vinettu. Másútó jöttem. Ez a völgy az Apacs nemzet területéhez tartozik, és ismerem, mint a tenyeremet. Sziklafala nem is olyan járhatatlan. Az Apacsok háromszoros embermagasságban keskeny ösvényt vágtak bele, mely az egész katlant körül járta. Lasszóval fel lehet jutni rajta, és le is lehet ereszkedni róla. Ezért csaltok a komancsokat a katlamba, ahol elpusztítjuk őket az utolsó szálig. Nem riad vissza a vérontástól? Hallottam, mit mondtál a komancs főnöknek, és szavaidból látom, hogy adsz nekünk. Meg kell bosszulnom, amit ellenünk vétettek. Gyere át hozzánk a barátaiddal együtt. Mikor? Most mindjárt. Nem sokára 600 harcos érkezik ide, sok puskájuk van és golyózápor zúdítanak majd a komancsokra. Életed itt nem lesz biztonságban. De hogy jutunk ki? Oldef, kérdezi ezt tőlem? Majd módját ejted valahogy. Várjatok tíz percig, aztán törjetek át jobbra a katlan kiáratán. Én addig ott leszek. A következő pillanatban eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Mit szóltok hozzá? Fordult felénk Oldef. Nem minden napi ember, vélte Leng. Meghiszem azt, ha fehérnek születik, olyan hadvezér lett volna belőle, mint Napóleon. Nem ez a mostani, hanem a nagybátyja. És jaj, a fehéreknek, ha tú egyszer a fejébe veszi, hogy egyesítse az indián törzseket ősi földjük visszaszerzésére. Csak az a szerencsénk, hogy békét akar. Tudja, hogy népének sorsa megvan pecsételve, de szívébe zárja szörnyű bánatát, és csak arra törekszik, hogy végzetüket elodázza. Akatlanban most csend volt. A komancs vezetők még mindig tanácskoztak. Tíz perc elteltével Oldeth Death beszállt. Csak tegyétek azt, amit én, mondta nekünk. Lassan léptettünk a tűz felé. A komancsok csodálkozva néztek ránk, de utat nyitottak nekünk. Amikor a tűz közelébe értünk, fürge szarvas felpattant. Mit akartok itt? rivalt ránk. A tanácskozás nem ért véget. Visszahoztam, ami a tiéd? Kiáltott rá és odadobta elé kalumetjét, meg az orvosságos zacskóját. De a bosszúdat nem várjuk meg! Megsorkantyúzta a lovát, mely pompás lendülettel átugrott a tűz fölött. Szem volt az első, aki követte, egyszerűen keresztül gázolt a tanácskozókon, és mi hárman a nyomában. Még fel sem meglepetésük a meglepetésükből, és már a katlan kiáratához értünk, és keresztül gázoltunk az őrökön is, akik erről az oldalról nem számítottak támadásra szinte repültünk előre, mit sem törődve a komancsok eszeveszett ordítozásával. Uff! Háj! Itt Vinettu! kiáltott felénk egy hang. Két apacs bukkant elő a félhomályból és kantárszáron átvezették lovainkat a fatörzsekből és kövekből rakott barikádon. A szoros kitágult és egy gyengén pislákoló tüzet pillantottunk meg, melynél két másik apacs ült és nyárson forgatott valamit közelettünk rögtön felálltak és eltávoztak. Távolabb sok lovat láttunk apacs harcosok őrizete alatt. A kitáguló völgy egy jól megszervezett katonai tábor képét mutatta. Az apacsok mozdulatai olyan pontosak szinte gépiesek voltak, mintha tervszerű kiképzésben részesültek volna. Leugrottunk a nyerekből, és vezetőink hátra vitték lovainkat. Fehér foglaljanak helyet a tűz mellett, mondta Vinettuk. Pompás bölény pecsenyét készítettem elő a részükre. Falatozzanak nyugodtan, amíg vissza nem jövök. Sokat kell várnunk? kérdezte Oldeth. Nem hiszem. Egy kis dolgom van még. A komancsok most bizonyára tombolnak dühükben, és talán elkövetik azt az ostobaságot, hogy titeket üldözőbe vesznek. Észre kell térítenem őket. Elment abba az irányba, honnan jöttünk. Oldeth kényelmesen letelepedett a tűz mellé, elővette kését és megkóstolta a sültet kitűnő volt. Már régóta nem ettünk semmit, és buzgón neki láttunk a sültnek, mely gyorsan elfogyott, pedig hatalmas darab volt. Közben visszajött vinettú, és kérdő pillantást vetett rám, melyet tüstént megértettem. Azt akarta tudni, elérkezettnek látom-e a pillanatot, hogy inkognitómat felfedje. Felálltam a tűz mellől, mindkét kezemet felé nyújtottam, és így szóltam. Boldog vagyok, hogy szeretett testvéremet, Vinettúd ilyen hamar viszont láthatom. Kezet szólítottunk. – -mi Mit jelentsen ez? – kérdezte Oldeth csodálkozva. – Ti ismeritek egymást? – Old Hend a legkedvesebb jó barátom, akit testvéremül fogadtam – felelte Vinettu. – Old Hend? hebegett az öreg, és olyan arcot vágott, hogy kacagásban törtem ki. Oldeth dühösen rám ripakodott. – Ezt merte tenni velem maga, képmutató! – így lóvá tenni az embert. Jámbor újolcnak tapasztalatlan zöldfülűnek adja ki magát, és közben nevet rajtam, hogy lépre mentem. Nem szégyeli magát? Összetörném a csontjait, old se törhent. Felemelte öklét, mintha fejbe akarna vágni, de a vége az lett, hogy megölelt, és néhányszor barátságosan hátba vágtuk egymást. Fehér testvérem, ne rá, mondta Vinettu. A tréfát én eszeltem ki, amikor még okon volt rá, hogy úgy tegyek, mintha én sem ismerném. Amikor utoljára találkoztunk, Vinettú, vágtam a szavába. Előbb mondd meg, hol az a tíz sápat tartsó, aki a komancsoktól átszökött hozzád a két topiának apacs felderítővel. Elvágtattak, Csivavába Huárezhoz. Hát, ez borzasztó! Kiáltottam fel kétségbe esetten. Miért? Mert köztük volt az a kettő, akik New Orleans óta üldözünk. Uff, uff, azok is köztük voltak. De kár, hogy nem tudtam. Azt mondták, sürgős dolguk van csivabában, és már is sok időt vesztettek. Vinettú Juárez pártján áll, ezért minden támogatást megadtam nekik. Pihent lovakat kaptak tőlem, útra való és még vezetőt is, azt a két állítólagos topiát, aki jól ismeri az utat a min keresztül. Még ezt is. Pihent lovakat, eleséget, vezetőket. Az az átkozott Gibson már a kezemben volt, és megint bottal üthetem a nyomát. Vinettú egy-két percig gondolkodott, aztán így szólt: Nagy hibát követtem el, de jóvá teszem. Miért végeztem ezekkel a komancsokkal elkísérlek Csivavába, ha nem jön közbe semmi, két nap alatt utolérjük őket? Egy apacs harcos rohant felénk lélegszakadva, és jelentette: A kamancskutyák eloltották a tábor tüzet! Megint támadásra készülnek! Véres fejjel futnak majd vissza, akárcsak az előbb felelte Vinettú. Ha fehér testvéreim velem jönnek, olyan helyre állítom őket, ahonnan a csatát figyelemmel kísérhetik. Természetesen rögtön felálltunk. Vinetú visszavezetett bennünket a szorosba, majdnem a barikádig. Itt egy lassút adott oldet kezébe. A lassú a sziklafalon lógott le, valahol a magasban lehetett odaerősítve. Kusszon fel rajta körülbelül két ember magasságig mondta Vinettu. Ott a bokrok mögött megtalálja a sziklába vágott keskeny ösvényt, amelyről beszéltem. Nekem most a harcosaim közt a helyen. Hm, Dünnyögött Oldeth. Egy ilyen lasszom felkúszni, hát majom vagyok én? Hm, megpróbáljuk. Korához képest elég gyorsan kúszott fel a kötélen, és mi négyen utána. Egy fanőt kiszinte vízszintesen a sziklatalajból, annak a törzsére hurkolták a lasszó másik végét. A fa néhány bokor terpeszkedett, eltakarva a hegyi ösvény kezdetét. Két kezünkkel tapogatózva botorkáltunk előre, aztán megálltunk egy sziklahorpadásban, ahol elég kényelmesen elfértünk egymás mellett. – Mozgás van odalent? – mondta Oldeth. – Nem látok, nem hallok semmit, de az orrommal érzem. A lovak szaga, ha mozognak, sokkal erősebb, mint amikor egy helyben állnak. Éppen alattunk a sziklafal tövében vonulnak a bejárati szoros felé. Ekkor éles hang ütötte meg a fülünket. Na ho! Ez a szó azt jelenti most. A következő pillanatban két lövés dördült el egymás után. Vinetú ezüst puskája indította el a csatát. Aztán vad üvöltés következett. Puskák ropogtak, tomahalkok csörrentek, láncák csaptak össze. A lovak izgatott nyerítését és a komancsok ordítását túlharsokta az apacsok diadal kiáltása. Ibi, ibi, ibi, ibi! A komancsok helyzete reménytelen, mondta Oldeth. Sűrű tömegbe zsúfolódva súlyos veszteséget kell szenvedniük. Az apacsok minden golyója nyila vagy dárdája vaktában is célba talál, a támadás hamarosan összeomlik. Öt perc sem telt belé, és a komancsok kénytelenek voltak visszavonulni. Az apacsok nem követték őket a katlanba. Minek? A csapdából úgy sem menekülhetnek. Amikor minden elcsendesült, a lasszón leereszkedtünk a barikádhoz, ahol Vinettú már várt ránk. Újra leültünk a tűz mellé. A komancsok most a másik oldalon próbálkoznak, mondta. De harcosaim ott is résem vannak. Ebből a kelepcéből nem jut ki élve senki. Hirtelen előrehajolt és minden idegszálával figyelt. Aztán felugrott és úgy állt a tűz elé, hogy fénye teljesen megvilágítsa. Mi történt? kérdeztem. Egy ló botorkálását hallottam messziről. Magányos lovas közeledik bizonyára engem keres. Felálltam, hogy lássa, ki van itt. Mi a legkisebb neszt sem vettük észre, de Vinettú hallása éppen olyan csodás volt, mint a többi érzéke. Néhány perc múlva egy lovas bukkant elő, leugrott a nyerekből, Vinettúhoz sietett, és megállt előtte feszesen, katonásan, mozdulatlanul, mint a cövek. teljesen várt, míg a törzsfőnök meg nem szólítja. Hírt hoztál? kérdezte Vinettú. A csapat közeleg, jelentette a hírnök. Vinettú hívó szavára mindenki fegyvert fogott, egyetlen harcos sem maradt otthon. Milyen messze vannak innen? Pirkadatkor megérkeznek. Jól van, vezesd a lovadat a többihez, és pihent ki magad. A harcos sarkon fordult, és elment. Tekintete, melyel a törzsfőnök szemébe nézett, és minden mozdulata katonás volt, de nem alázatos. Úgy viselkedett, mint egy szabad indián, aki önként aláveti magát a fegyelemnek. Vinettú visszaült hozzánk, és kérdezni kezdett. El kellett mondanom mindent, ami legrange és Estancia del caballero és azóta is történt velem. Vinettú figyelmesen hallgatott, én meg arra gondoltam, hogy kevés embert láttam még, aki úgy tud hallgatni és figyelni, mint ő. Csak néha szakította meg beszámolómat egy-egy közbevetett kérdéssel. Így telt az idő, alvásról szó sem lehetett. Észre se vettük, hogy az ég egy árnyalattal világosodni kezdett. Ekkor Vinettó kinyújtott a karját, nyugat felé mutatott, és így szólt. Fehér testvéreim mindjárt látni fogják, milyen pontosak az apas harcosok. Mindnyáján abba az irányba meresztettük szemünket. A szürke ködből egy lovas körvonalai bontakoztak ki. Kisvártatva felbukkant egy másik, egy harmadik, végül lovasok hosszú sora. Vezetőjük megpillantotta vinettút és ügetve közeledett felénk. Törzsfőnök volt ő is, hajában két sastollat viselt. Még néhány perc és előttünk állt az egész csapat. Most már ötösével sorakoztak fel, olyan gyorsan, szabályosan és pontosan, mint a legjobban kiképzett európai lovaszászlóhaj. Nyerek nélkül ülték meg a lovat, rendes lószer számuk sem volt, a kantárt egy kötél darab pótolta, de így is tökéletes fegyelemről tettek tanúságot. Zömükben puskával voltak felszerelve, a többi pedig íjjal, dárdával és tomahokkal. Vezetőjük jelentést tett Vinettúnak, néhány szót váltott vele, aztán hátrafordult és kiadta parancsait. A harcosok egyszerre ugrottak le a nyerekből. Néhány ember elvezette a lovakat, a többi pedig sorra felkúszott a lasszón és eltűnt a szemünk elől. Mindez olyan gyorsan és nesztelenül történt, mintha minden részletét jó előre megbeszélték volna. Vinettú úgy állt a tűz mellett, mint egy szobor, és tekintetével nyugodtan, de feszült figyelemmel követte harcosai minden mozdulatát. Amikor az utolsó apacs is felkúszott a lasszon, visszaült hozzánk, és így szólt. Fehér testvéreim láthatják, hogy a komancsok élete a kezemben van. Remélem, Vinettú nem fogja ennyi ember vérét kiontani. Nem érdemelték meg talán. Csattan felvinett hangja. Béke idején megrohanták falvainkat, a Rio Grande-tól éjszakra, és most ugyanazt akarták tenni a mexikói falvakkal is. Hát a sápotarcok nem torolják meg a gyilkolást és fosztogatást? Nem minden komancs vett részt a gyilkolásban és fosztogatásban, mondta Oldeth. De elnézte, és egy szava se volt ellene. Aki nem áll ki az igazságért, és egy újját sem mozdítja meg az ártatlan áldozatok megsegítésére, az éppen olyan bűnös, mint a gaztettek elkövetője. Légy nagy lelkű és bocsáss meg nekik. Ismerem ezt a szót. Éppen eleget hallottam emlegetni. Keresztény megbocsátásról beszéltek nekünk, de ti nem ismertek könyörületet. Ide jöttetek a nagy vízen át, és elfoglaltátok országunkat. Mind beljebb húzottunk előletek, de ti utánunk jöttetek, és elvettétek mindazt, amiből az Indián él. Az erdőt, a lovakat, a bölénycsordákat És amikor védekeztünk, azt mondtátok, vadak vagyunk. Nem érdemeljük meg, hogy ember számba vegyenek bennünket. Vinnettu! kiáltott fel Oldeth. Nekem mondod ezt! Vinnettu percekig némán bámult maga elé, töprengve, és önmagával tusakodva. – Ne haragudj, – mondta végre. – Tudom, hogy te becsületes és igazságos vagy, és magad is elítéled a sápatarco a kapcsiságát. Ne itt hogy vérszomjas vagyok. Ha a komancsok követet küldtek volna hozzám, talán még most is hajlandó lennék tárgyalni velük, de semmi jelét nem adták annak, hogy megbánták, amit tettek. – És ha te küldenél követet hozzájuk? – Én? Amikor a győzelem már a kezemben van? Éppen azért, Vinettú kérlelte Oldeth. Erről szó sem lehet. Egyszer már megpróbáltam, és követeimet is meggyilkolták. Kivállalná újra ezt a veszét? Én? Mondta Oldeth. Bemegyek közéjük, és beszélek a főnökükkel. Milyen feltételeket szabsz neki? Vinetú megint hosszas töprengésbe esett. Végül felemelt a fejét, és így szólt. Fehér testvérem nagy ember. Csodálom a szívét és a bátorságát, hogy erre vállalkozik. Mit követelsz ez tőlük? Először is adjanak vissza mindent, amit tőlünk elraboltak. Azután adjanak öt lovat minden apacsért, akit megöltek, és tíz lovat mindenkiért, akit megkínoztak. Nagyon méltányos feltétel, mondta Oldeth. Azon kívül kikötöm, hogy a komancsok vezetői találkozzanak az apacsok vezetőivel, és tanácskozzanak hosszú békéről, mely harminc nyáron és harminc télen át tartana. Hol kerüljön sor erre a tanácskozásra? Itt, ebben a katlanban. Küldjenek néhány embert a komancs falvakba, és hozzák ide mindazt, amit követelünk tőlük. A többi nem hagyhatja el a katlant. Adják meg magukat, és fogjaink lesznek, amíg el nem szívtuk vezetőikkel a békepipát. Nagy lelkű ajánlat vinettú. Lehetővé teszi, hogy a vérontást elkerüljük. Már is átmegyek hozzájuk. Oldeth levágott egy nagy lombos faágat, annak a jeléül, hogy követként közeledik a komancsokhoz. De a biztonság kedvéért puskáját is magával vitte. Így is nagy kockázatot vállalt, de Oldeth olyan ember volt, aki nem ismerte a félelmet. A lombos ágat magasra emelve elindult a barikád felé. Vinetú egy darabig elkísérte, aztán visszatért hozzánk, és intett nekünk, hogy kövessük. Arra a helyre vezetett minket, ahol a lovak álltak. A nemrég érkezett csapat sok vezeték lovat hozott magával, és vinettú most sorra szemügyre vette valamennyit. Öt nagyszerű állatot választott ki, és ígéretéhez híven nekünk ajándékozta. Te a saját paripáim egyikét kapott, Charlie, mondta nekem. De társaidnak sem lesz okuk az elégedetlenségre. Nem győztünk a pompás állatokban gyönyörködni. Szem elragadtatása volt a legnagyobb. Ó, oh, Istenem, Istenem! Lelkendezett, és olyan széles mosolyra húzta száját, hogy fehér fogai szinte világítottak. Szemnek még soha életében nem volt ilyen szép lova, fekete, mint az új gazdája. Egészen hozzám illik, ó, oh, ó. Oh. Jó fél óra telt el, mire Old visszatért hozzánk. És rögtön láttam, hogy eredménytelenül járt. Arcán olyan mélységes csalódást tükröződött. Tudom, mit akar, fehér testvérem mondani? fordult hozzá Vinettú. A komancsok nem hajlanak az okos szóra. Sajnos nem, felelte Oldeth. Pedig mindent elkövettem, hogy jobb belátásra bírja őket. Vakok? Süketek? kérdezte Vinettú indulatosan. Miben reménykednek? Még mindig azt hiszik, hogy ki tudnak törni. Fehér testvérem megmondta nekik, hogy hajnalban újabb 500 harcos érkezett ide. Azzal kezdtem, de nem hitték el. A szemembe nevettek. Pusztuljanak hát az utolsó szálig! Kiáltotta Vinatú. Borzasztó, sóhajtott fel Oldeth. Fehér még most sem tud belenyugodni abba, ami elkerülhetetlen. Igen, borzasztó mészárlás következik. Csak a tenyeremet kell felemelnem, és erre a jelre eldördülnek a fegyverek. De még egy utolsó kísérletet teszek oldat kedvéért. Testvéreim, jöjjenek velem a torlaszik, hogy helyesen tudjanak ítélkezni. Elkísértük a barikádig. Vineto elkapta a lasszó végét, felkapaszkodott rajta, és elindult az ösvényen. Nem lapult a sziklafalhoz minden óvatosságot félretéve, nyíltan megmutatta magát az ellenségnek. Az ösvény közepére érve megállt, és harsogó hangon lekiáltott a katlanba. Komancsok! Szólni akarok hozzátok! Hallgassatok meg! Szavait mély csend követte. Vinettú röviden megismételte Béke ajánlatát, és megadása szólította fel a komancsokat. Ide nézzetek! mondta, és felemelte kezét. Ebben a pillanatban az ösvényen kuporgó harcosok egyszerre felálltak, hosszú láncban, mely végighúzódott az egész völgy fölött. Dvinettu így akarta a komancsok értésére adni, hogy be vannak kerítve, és minden ellenállás reménytelen. De nem érte el a kívánt hatást. Én csak annyit láttam, hogy hirtelen az ösvényre veti magát, és a bokrokba fogóckodva eltűnik a szemem elől. Ugyanakkor lövés dördült el odalenn. Ez fürge szarvas válasza, mondta Oldeth. Másodszor is rálőtt. Szerencsére Vinettu észrevette, hogy vállához emeli a puskát, és idejében a földre vetette magát. De nézze csak! Vinettu villámgyorsan talpra ugrott, és kezében eldördült az ezüst puska. A komoncsok vad üvöltésben törtek ki. Lelőtte a törzsfőnöket, mondta Oldeth, aki többet látott, mint én. Vinettu másodszor is felemelte kezét, de most a válláig, tenyerével lefelé. Az apacsok hosszú sora az ösvényen véges-végig válba nyomta fegyverét. Legalább négyszáz puska dördült el, majdnem egyszerre. – Gyerünk hátra, uraim! – mondta Oldeth. – Ez már nem az én öreg szememnek való látvány, de kétségtelen, hogy a komancsok megérdemelték. Lovainkhoz visszatérve újabb sortűz ropogását hallottuk – utána meg az apacs harcosok vérfagyasztó diadal kiáltását. Néhány perc múlva Vinettu ott állt mellettünk. Arca komoly, szinte szomorú volt. Nagy a veszékelés lesz a komancsok sátraiban, mondta Komoran, mert egyetlen harcosuk sem tér vissza. A nagy manitu akarata volt, hogy megbosszuljuk halottainkat. Nem tehettem egyebet, de ezt a halálkatlant nem akarom látni. Harcosaim elintézik, amit még el kell intézni. Én nyerekbe vágom magam, és fehér testvéreimmel együtt nyomban elvágtatok. Mi is siettünk, de jó fél órába telt, még az útra felkészültünk. Vinettu tíz harcost vitt magával, csupa nagyszerű lovast. Aztán elindultunk a bolszón de mi felé. Nem néztem hátra. Boldog voltam, hogy a szörnyű halálkatlant elhagyhatom. A Mapimi olyan óriási, hogy két mexikói tartomány, Chihuahua és Coahuila területének jelentős részét foglalja el. Legkönnyebben éjszakról közelíthető meg, a három többi égtáj felé meredek mészkőhegyek határolják. Számos szűk kanyon húzódik rajta keresztül kasul, köztük pedig a sivár homokbuckák tornyosulnak mindenfelé. Eleinte azt hittem, hogy itt víznek, fűnek, fának semmi nyoma, de útközben rájöttem, hogy nem így van. Ebben a mészkő sivatagban sokat tó, s ha a forró évszakban ki is száradnak, kipárolgásuk elég ahhoz, hogy partjaikon valami növényzet zöldeljen. Utunk első szakasza egy ilyen tó, a Laguna de Santa Maria felé vitt. Körülbelül tíz mérföldnyire volt a halálkatlantól, ahonnan elindultunk, és egy álmatlan éjszaka után ez nem kis út, különösen ilyen terepen, ahol majdnem mindig szakadékokban lovagoltunk, az egyikből ki a másikba be. Reggeltől estig jóformán sohasem láttuk a napot. Hol jobbra kellett kerülnünk, hol balra, egészen belezavarodtunk, és nem egyszer azt hittük, már eltévesztettük az utat, és éppen ellenkező irányban ügetünk, mint kellene. Alkonyodott, mire a lagúnához érkeztünk. A itt már homokos volt, fákat nem láttunk ugyan, de a sűrű bokroknak is megörültünk. Idáig a szűk és komor kanyonokban szinte dideregtünk, most pedig egyszerre melegünk lett. A talaj, melyet reggeltől estig napfény árasztott el, forró volt, akár egy kemence, de éjfélig Hajnalt Hajnaltájban meg olyan friss szél kerekedett, hogy kénytelenek voltunk takaróinkat szorosabban magunkra csavarni. Kora reggel indultunk tovább. Utunk egyelőre nyugat felévitt, de a kanyonok nagy kerülőkre kényszerítettek. Nem volt könnyű egy ilyen meredek falú szakadékba lejutni, még nehezebb volt kikecmeregni belőle, néhol mérföldeken át botorkáltunk a kanyonban vagy a beletorkolló mellék kanyonok útvesztőjében, amíg egy alkalmas helyre akadtunk, ahol újra feljuthattunk a föld színére. A kanyon alja tele volt kavicsal és kőgörgeteggel, ami a lovak számára nagyon fárasztóvá tette az utat. Voltak helyek, ahol nem akadt más út, csak egy keskeny ösvény a kanyon oldalán. Felettünk az izzó, ég szalagja és alattunk a tátongó mélység. Hát még a kesejük rajokban kísérik az utast reggeltől estig, és a lepihen, a közelben telepednek le, hogy aztán tovább kísérjék. Csúf, reket, víjogásuk árulja el türelmetlenségüket, amelyel arra lesnek, hogy az utas leszédüljön lováról a kanyon mélyébe, és ők a hullájára lecsaphassanak. Ebben reménykednek a csontá aszott éhes sakálok is, amelyek csapatostúl leselkedtek a kanyonok árnyékában. Délben sikerült kijutunk a kanyonok szövevényéből, és nekivágtunk egy majdnem prérihez hasonlító gyérfűvel belepet fensíknak. Csak hamar nyomokra bukkantunk, vagy tíz lovas járhatott előttünk. Vinetú biztosra vette, hogy gibzonék nyomai ezek. Rövid vizsgálódás után kétféle nyomot különböztettünk meg közöttük. A topiák ugyanis, akiket Vinettu kísérőül adott gibzon mellé, patkolatlan lovan ültek. A kis csapat legalább hat órával előbb ért ide, mint mi. Késő délután újabb nyomokra bukkantunk. Ezek déli irányból kanyarodtak be erre, húsz 30 lovas követte egymást egyenként, ami arra vallott, hogy indiánok lehettek, mert ez a Libasorban való lovaglás indián csapatok szokása. A jelek szerint ez a csapat gibzonékkal találkozott, aztán együtt folytatták útjukat. Miféle indiánok lehetnek ezek? Semmiképpen sem apacsok. Vélte Oldeth. Nem várok tőlük semmi jót. Fehér testvéremnek igaza van, mondta Vinettu. Ezen a tájon már nem élnek apacsok. Itt csak ellenséges hordákkal találkozhatunk, minden esetre résen kell lennünk. Nem sokára megtaláltuk azt a helyet, ahol a két csapat találkozott. Nyilván megálltak itt, és tárgyalásba bocsátkoztak. Az eredmény kedvező lehetett a fehérek részére, mert együtt folytatták útjukat. A nyomok azt is elárulták, hogy a két topjait elvált eddigi útításaitól és más irányban nyargalt el. A satnya fűsűrűbbé vált, és bokrok is felbukkantak. Hamarosan gyengén csörgedező patakhoz értünk, ami nagy ritkaság ezen a kietlen vidéken. Gibsonék itt megálltak és megitatták lovaikat. A patak északnyugati irányban folyt. Oldeth tenyerét szeme fölé emelte, és abba az irányba kémlelődött. Amikor megkérdeztük tőle, mit vizsgálgat, így felelt. Két pontot látok jó messze tőlünk. Talán farkasok? De miért üldögélnek ott? Már megszimatolhattak minket, és akkor elmenekülnének, mert ezek a préri farkasok nagyon gyáva dögök. Csitt, mondta Virátúl. Egy kis csendet kérek, mintha hallanék valamit. Némán is mozdulatlanul álltunk, és addig füleltünk, amíg mi is meghallottuk azt a hangot a két pont irányából, melyet Old Death fedezett fel, mintha valaki segítségért kiáltott volna. Egy ember hangja, kiáltott Old Death. Siessünk oda! Újra nyeregbe szálltunk, és néhány perc múlva láttuk, hogy a két fekete pont megmozdul, és eltűnik. Csak olyan két préri farkas ült a patak partján, és figyelt valamit, de közelettünkre elkotródott. Vajon mit figyelhettek? Egy ember ült a patakban fedetlen fővel. Éppen csak a feje látszott ki a vízből, s szemét, fülét, orrát, még az ajkát is ellették a szonyogok. Segítség, Szenyóres! Az Istenit mentsenek, meg nem bírom tovább! Nyöszörgött a vízből kiálló emberfej. Természetesen rögtön leugrottunk a nyerekből, és odasiettünk. Mi történt magával? kérdezte Oldes spanyolul, mert a másik is ezen a nyelven kezdte. Hogy került a vízben, miért nem mászik ki... Hisz a patak mélysége alig három láb. Nem tudok mozdulni, beástak a mederbe. Beásták? Ördög és pokol? Egy ember beásni? Ki tette ezt? Indiánok és fehérek. Most vettük csak észre, hogy arról a helyről, ahol a lovakat megították, több nyom egyenesen ide vezetett. Ezt a szerencsétlen gyorsan ki kell szabadítani. Rajta, uraim, nincs szerszámunk, hát pusztakézzel ássuk ki. Az ásom itt van a vízben a hátam mögött, homokot kapartok rá mondta az emberfej. Ásója is van? Hogy jutott ahhoz a szerszámhoz? Gambuszinó vagyok, szenyor, nálok mindig van ásó és csákány. Az ásot meg is találtuk, aztán minnyáján begázoltunk a vízbe, és gyorsan munkához láttunk. A patak medre könnyű, süppedő homok volt, nem volt nehéz kiásni. Most láttuk csak, hogy a szerencsétlen fickó mögötte dárdát nyomtak mélyen a mederbe, és ahhoz kötötték a nyakát, pedig olyan szorosan, hogy a fejét meg se tudta mozdítani. Szája alig három újnyira állt ki a vízből, de ha el is tikkadt a szomjúsáktól, egyetlen korty vizet sem tudott inni. Azon kívül friss, véres hússal dörzsölték be az arcát, hogy a szonyogok még jobban meggyötörjék. Kínos helyzetéből képtelen volt magát kiszabadítani, mert kezét hátra kötözték. Több mint két ölnyi mélységbe ásták be. Amikor végre kiemeltük és kötelékeitől megszabadítottuk, elájult. Rettenetes állapotban volt. Láttuk, hogy pőrére vetkőztették, és mielőtt beásták, véresre verték. A szerencsétlen ember nem sokára magához tért. Visszavittük arra a helyre, ahol a patakot először megpillantottuk, mert ott akartunk tábort ütni éjszakára. Mindenek előtt megetettük a boldogtalant, aztán elővettem tartalék ingemet, és csíkokra hasítottam, hogy sebeit bekötözhessem. Most ér csak magához annyira, hogy kíváncsiságunkat kielégíthesse. Mint Gambusino egy a szolgálatában állok, akinek a boronzája két napi útra van innen a hegyek között. Van ott egy kollégám, egy ilyenki, akit Hartannak hívnak, és... Hartan? Vágott a szavába Oldeth hirtelen. Mi a keresztneve? Fred. Nem tudja, hó született és hány éves. New Yorkban született és hatvan éves lehet. Van családja? A felesége meghalt a fia, meg Frisco-ban... Miért? Ismeri talán? Oldeth nagyon különösen viselkedett. Kérdéseit olyan heves hangon tette fel, mintha valami rendkívül izgalmas dologról lenne szó. Szeme lángolt, és beesett arca kipirult. Most igyekezett erőt venni magán, és nyugodtabb hangon felelte. Igen, összeakadtam vele valamikor. Úgy tudtam, jó körülmények közöttél. Nem mesélt erről valamit? Ne nem is egyszer. Jó módú szülők gyereke volt, és kereskedői pályára lépett. Nagyon szépen boldogult, és komoly nagy üzletre tetszett, de volt egy züllött bátyja, aki rátelepedett, mint egy pióca, és állandóan a vérét szívta. Nem említette meg magának a bátja nevét? De, de igen, Harrynek hívtak, hívták, Harry Hortonnak. Úgy. Szeretnék, ha maga Horton kollégájával találkozni. Erre kevés remény van, alig hiszem, hogy még él. A gazemberek, akik beástak a patakba, Fred Horton-t maukkal vitték, előszakkal elhurcolták. Old Death olyan mozdulatot tett, mintha fel akarna ugrani, de legyőzte indulatát, ami szemmel látható megerőltetésébe került. Hogy oh, hogy történt ez? hebegte. Éppen ezt akartam elbeszélni, amikor félbeszakított, szóval Fred Horton kereskedő volt, de a bátyja minden pénzét kicsolta és csődbe jutatta, nem, mintha panaszkodott volna rá, csak az elejtett szavaiból vettem ki. Csodálatos képpen még mindig szeretettel beszél arról a lelki ismeretlen gazfickóról. Amikor tönkrement és elszegényedett, beállt az aranyások közé. Ezen a vidéken próbálkozott hosszú ideig, de sohasem mosolygott rá a szerencse. Vakérónak is felcsapott végül, az én főnököm alkalmazta, nekem segített az érzkutatásban, de ez sem volt neki való. Akkor miért nem hagyta abba? Ön könnyen beszél, szenyor. Sok millió ember foglalkozik olyasmivel, ami nem neki való. Ritka szerencse, ha valaki olyan munkához jut, mely a képességeinek legjobban megfelel. Érdekes, hogy az a szélhámos bátyja is aranyásó lett. És később állítólag megcsinálta a szerencsejét. Fredet talán ez indította arra, hogy ugyanerre adja a fejét. Talán azt remélte, hogy Mexikóban találkozik vele. Áj, cagyva a história, legyintett Old death. Az az üllött bátya egyszer az öccsén élős, ködik máskor meg sikeres aranyásó. Egy szót se hiszek az egészből. Nem akarom én meggyőzni, szenyor. Annyi bizonyos, hogy én csivavában ismerkedtem meg vele, és a főnökömhöz is én ajánlottam be, aki mindjárt felvette. Később nagyon összevarátkoztunk, ami nagy ritkaság gámbusz között, mert rettentően féltékenyek egymásra. Mi azonban mindig együtt jártunk, és kutattunk ezüstélc után. Hogy hívják a főnökét? Ölmen a neve. Mit mond? Ölmen? Kiáltott fel most Leng. Legyen szíves ször, kérdezze meg tőle, nem beszéle angolul, mert a spanyolból én nem értek egy kukkot Beszélek-e angolul is? Mondta a gámbó színó, besen várva Old Death tolmácsolását. Kérdezni akar tőlem valamit? Mintha Ölmen nevét említette volna az imén, Fordult hozzá Leng izgatottan. Jó hallottam, miféle ölmerről beszélt? A fölökömről, aki csomavában lakik, és több ezüst bánya tulajdonosa, olyan szerencsés keze van, hogy ezüst királynak hívják. Hallott már róla? Hogy hallottam-e? Kiáltott Felleng. A vőm, feleség az én egyetlen lányom, Ágnes, ennek a fiatalembernek a húga, mutatott Williamre. Mi Szenorá Ineznek hívjuk, nagyon kedves őt. többször beszéltem vele. Én meg alig várom, hogy viszont lássam, sóhajtott Hararabb találkozhatik velük, mint gondolja. Nem is kell Csivalvába utaznia. Szenyora ölment, most nem érdekli más, csak az új bonanza. Ez lesz a legnagyobb vállalkozása. Már hónapokkal ezelőtt idejött a feleségével, hogy minden idejét az új bányájának szentelhesse. Embereket vett föl, gépeket vásárolt, és éjjel-nappal dolgozik, hogy a bányát minél előbb üzembe helyezze. Óriási üzletnek ígérkezik. Hallod ez, Phil? kérdezte az apa. Mit szólsz hozzá, milyen véletlen? Ami a saját személyemet illeti nem sok szerencséről beszélhetek, folytatta a kiásott ember. Három nappal ezelőtt búcsúztam el Szenyor Ölmentől a Bonanza irodájában. Hortonnal együtt indultunk útnak a Mapimén keresztül, hogy ezt a vidéket átkutassuk, mert abban reménykedtünk, hogy újabb lelőhelyet fedezünk fel. Sok jel mutatott, hogy ezek a sziklák ezüstöt rejtegetnek, sőt, talán aranyat is. Tegnap este érkeztünk a patakhoz. Rettentő fáradtak voltunk, és mély álomban merültük. Arra ébredtünk fel, hogy egy csapat lovás vesz körül, fehérek és indiánok vegyesen. Miféle indiánok? kérdezte Vinettu. Csimárrak, negyven csimárra és tíz fehér. Csimárák a legvadabb indián hordák egyike? mondta Oldeth. Mégis csodálom, hogy két magányos vándort megtámadtak. Tudtom, a békességben élnek a fehérekkel. Nehéz kiigazodni rájtuk, felelte a gambuszínó. Se nem barátok, se nem ellenségek, nyíltan nem viselnek háborút a fehérek ellen, de nem örültem, amikor megpillantottam őket, az ember sohasem tudhatja, hányadában felük. De mégis mit akartak? Alig, ha nem rabolni, szenyora kitűnő felszereléssel látott el minket. Két-két lóval, modern fegyverekkel, lőszerrel, ellenséggel, szerszámokkal, minden el, ami szükséges ahhoz, hogy az ember egy-két hetet tölthessen ezen a kopárvidéken. Ez persze felkeltette a kapsiságukat tot olteth. Mit mondtak? Körülfogtak és megkérdezték, hányan vagyunk, és mit keresünk itt. Megmondtuk az igazat, mire úgy tettek, mintha rettentően felbőszültek volna. Kielentették, hogy az egész mappini az övék. És minden, ami a kövekben meg a föld alatt van. Büntetésből azt követeltik adjuk oda a lavainkat és a felszerelésünket. Önök persze odatták. Én nem? Hortonnak több esze volt, mert rögtön odádott mindent, még a zsebeit is kiürítette. Engem előtött a dükk, és felkaptam a puskámat, ami merő ostobaság volt, ilyen nagy túlerővel szemben. Rögtön nekem estek, megvertek, még a ruhát is leszették rólam. A fehér lovasok egy újukat sem mozdították meg a segítségemre. Ellenkezőleg kérdésekkel szorongattak mindent, meg akarták tudni tőlem. Szemükre vetettem embertelenségüket, és erre lasszóvákor korbácsoltak meg. Horton okult a példámon és készségesen felelt minden kérdésükre. Elmesélte szenyor ölment bonanzáját is, hogy milyen kincseket rejteget, és a feltárási munka mennyire előre haladt. Erre felfigyeltek, és arról kezdték faggatni, hogy hol az a bonanza. Rákiáltottam, hogy fogja be a száját, mire abba hagyta a fecsekest. A fehérek dühe most újra ellenem fordult, megkötöztek, és beástak a patakba. Horton meg addig vertik, amíg él nem mondott mindent, de úgy látszik gyanakodtak, hogy talán félre akarja vezetni őket. Ezért magukkal hurcolták, és a legkínosabb halállal fenyegettik, ha holnap estig nem vezeti őket a bonanzához. Az utóbbi hetekben sok alkalom volt öreg barátomat megfigyelni. Láttam oldett arcán a harag, megvetés, gyűrölet mindenki fejezését, de ami most tükröződött rajta, egészen megdöbbentett. Ajkát összeszorította, homlokát ráncolta, szemében sötét, könyörtelen tüzelán tüzelángolt. Olyan volt, mint egy gyilkos, amikor kését áldozat a szívébe döfi. Gondolja, hogy innen egyenesen a bonanzához vágtattak? kérdezte reket hangon. Feltétlenül elhatározták, hogy megrohanják és kirabolják. A bonanzában gazdag zsákmány vár rájuk. Lőszer, eleség és még sok minden, aminek a gazficzkók jó hasznát vehetik. Nem is szólva már kibányászott ezüstről. Anya marultak! kiáltott fel Old Death. Biztosan megbeszélték, hogy megosztoznak a zsákmányon. A csimárráknak puskára és lőszerre fáj a foguk, a fehéreknek meg a pénzét tehető kincseikre. Milyen messze van innen a bonanza? Egy napi erős lovaglás. Holnap este felérkeznek oda, ha Horton meg nem embereli magát. Hogyan? Mit tehet? A tisztesség azt paráncsolna, hogy legalább kerülő úton vezesse őket. Abban reménykedtem, hogy közben valaki erre jár és kiszabadít, akkor megkértem volna, hogy lóhalálában vágtasson a bonanzához, és értesítse Szenyor Ölment a fenyegető veszedelemről. Már magammal nem is törődtem volna. Oldev több bámult maga elé, aztán így szólt. Legszívesebben rögtön utánok vágtatnék, de nem sokára besötítedik, és akkor nem követhetem a nyomaikat. Hacsak ön nem tudja pontosan megmondani, merre mehettek. A spanyol óva intette, hogy eszébe se jusson még az éjszaka üldözőbe venni őket. Oldett nagy nehezen beletörődött abba, hogy vár hajnalig. Akkor együtt mehetünk, mondta. Tizenhatan vagyunk, negyven csimárra és tíz fehér kalandor ellen. Azt hiszem, semmi okunk félni. Milyen a csimarrák felszerelése? Csak ilyet és dárdát láttam náluk, de elszették a mi puskáinkat és revolvereinket, felelt a Gambusino. Nem számít. Most szeretném tudni, hol van az abonanza, Feltételezem, hogy valami víz mellett, tehát egy kanyon vagy szurdok közelében, olyan helyen, amit nem könnyű megtalálni, igaz? Képzélj el egy mély szakadékot, melyet sűrű erdő vesz körül, felelt a spanyol. Közepén kiöblösödik, de minden oldalról meredek, mészkő sziklák zárják el a világtól. A sziklafalakat ezüsttelérek hálózzák be, de sok helyen réz vagy ólom tölti ki a kőzetréseit. Az erdő egészen a szakadék pereméig ér, sőt a fák és bokrok még a meredek is gyökeret vernek. A völgy végében rendkívül erős forrás fakad. Olyan bővizű, hogy mihely egy kitör a földből már is valóságos patak. A völgy majdnem két mérföldnyi hosszúságú, de jóformán megközelíthetetlen, csak egyetlen bejárata van ott, ahol a patak a földet elhagyja. De ez a kapu is olyan szűk, hogy a vízes a sziklafal között csak három gyalogos vagy két lovas tud áthaladni. Nagyon előnyös, bólintott Oldeth. Egy ilyen helyet könnyű megvédeni. Figyelméről maga a természet gondoskodott, mondta a spanyol. Van egy mesterséges lejárata is, de ezt csak a beavatottak ismerik. A feltárási munka a völgy közepén folyik. Nagy hátránt jelentett, hogy szükség esetén fél órás utat kell megtenni annak, aki a völgyből ki akar jutni. Ezért szenyor Ölmen a völgy közepetáján egy alkalmas helyen titkos feljárót létesített. Van egy pont, ahol a sziklafal nem egészen meredek, hanem lépcsőzetesen ereszkedik alá. A főnököm utasítására hatalmas fákat döntöttek ki a szakadék peremén, és kötélel leeresztették a sziklafal kiugró párkányaira. Ezt úgy csinálták, hogy minden párkányon egy-egy fa támaszkodjék a sziklafalhoz, és terebélyes ágaival, sűrű lombjaival egészen eltakarja a kőpárkányt. Amikor a lépcsőt kimunkálták és kifaragták, olyan lejárat keletkezett, amelyet csak az vesz észre, aki tud róla. Ejha, de szeretném megpróbálni. Fogadjunk, hogy azt a csodás lépcsőt egy-kettőre felfedezném. A kivágott fák csonkjai rögtön szemet szúrnának nekem. Azt csak gondolja, ször! A fákat egyáltalán nem vágták ki, hanem fáradtságos munkával gyökeres türemelték ki a földből, és a helyét betemették. Azt a harminc ember fogta a köteleket, nehogy a fal lezohanjon a völgybe, hanem lassan kétereszkedjék le új helyre, ahol a sziklafálhoz erősítették. Olyan sok munkása van. Jelenleg körülbelül negyven. Na, ha így áll a dolog, nem kell a rajtaütéstől félnie. És hogyan szervezte meg a kapcsolatot a külvilággal? Két hetenként két látja el a föld lakóit mindennel, amire szükségük van, s összvérek szállítják el a kitermelt ércet is. Remélem, szenyor Ölmen nem feledkezett meg a bejárat őriztetéséről. Éjjel mindig ő a kapuban. Azon kívül egy vadászunk is van, aki egész nap a környéken kóborol és pecsenyéről gondoskodik a telep számára. Ha valami gyanúsat vesz észre, tüstént jelenti. Barakkokat építettek? A főnököm egy nagy sátorban lakik, mellette egy még nagyobb sátor raktárul és éléstáról szolgál. A két nagy sátor körül kis kunyhók állnak, ott asszonak a munkások. Ha egy rossz idegen arra vetődik, mindjárt észreveszi a sátrakat. Szenyörölmen erre is gondolt, a sátrakat és kunyhókat lombokkal takartatta be. És hogy állnak fegyverek dolgában? Jól, minden munkásnak dupla csövi puskája van, és természetesen kése meg revolvere is. Nagyszerű. Akkor a kedves csimarrák megfelelő fogadtatásban részesülnek. Persze meg kell előznünk őket, hogy figyelmeztessük, Szerjör Ölment. Holnap hajnalban kellünk, és nem kiméljük lovainkat. Addig igyekezzünk kipihenni magunkat. Az egész idő alatt, amíg Old Death a spanyolól ezt a beszélgetést folytatta, leng izgatottan járkált fel és alá. Arra gondolva, hogy szerencsés esetben holnap estére viszont láthatja leányát. De ha nem sikerül ilyen szerencsésen? Szíve elszorult, amint eszébe jutottak a bonanza felé vágtató csimárrák és a fehér gazfickók, akik még az indiánoknál is kegyetlenebbek. Oldett lelkemre kötötte a pihenés fontosságát, de nem tudtam elaludni. Az öreg is álmatlanul forgolódott mellettem, pedig máskor csak a szemét kellett behunnia, és már is aludt még a legveszedelmesebb helyzetben is. Hallottam, hogy sóhajtozik és értelmetlen szavakat dünnyög. Valami nyomhatta a szívét. Amikor a gambuszínó megemlítette munkatársát, azt a Hortont, öreg barátom úgy viselkedett, mintha már lett volna valami dolga vele. Ha csak felületesen ismeri, miért jött ki annyira a sodrából, amikor Horton neve szóba került? Már három órája feküdtem egy filálomban vagy álomtalanul, amikor észrevettem, hogy az öreg feláll és elindul a patak felé. Vártam egy negyed órát, aztán még egyet, de Oldeth nem jött vissza. Erre én is feltápászkodtam, és utána mentem. Tíz perc múlva megpillantottam. A patak partján állt, háttal felém, és a holdra bámult. Nem akartam a háta mögé osonni, de a fű letompította lépteim neszét, azon kívül alig, hanem annyira elmerült gondolataiban, hogy nem vett észre. Amikor már csak egy lépés választott el tőle, hirtelen megfordult, és előrándott a revolverét. Hát ez ki? Mordult fel. Ki merít ólálkodni? Mindjárt egy golyót eresztek belé! Hirtelen elhallgatott, mert rám ismert. Maga az, folytatta. Miért nem alszik? Mert folyton gibzon jár az eszemben. Úgy? Nem csodálom. Holnap nyakon csípjük erre, mérgetvehet? Akkor ön elérte célját, és el is búcsúzunk egymástól, mert én ott maradok a bányatelepen. Ott marad? Miért? Csak. Bocsásson meg, nem akarok a titkaiba tolakodni. Csak hallottam, hogy sóhajtozik, és gondoltam, talán segíthetek valamit. Ne zavartassa magát, szőr. Megfordultam, hogy visszatérjek pihenőhelyemre, de elkapta a karomat. Ne érzékenykedjünk, szőr, mondta. Köszönöm, hogy törődik Mit Mitagadást nehéz a szívem, és bárcsak tudnék könnyíteni rajta. Olyan dolog ez, amiről fáj beszélni. Lassan ballagtunk egymás mellett a patak partján. Az öreg hirtelen megállt és megkérdezte. Mondja csak, mit gondol rólam tulajdonképpen? Milyen embernek tart? Mi a véleménye old tett jelleméről? Igazán derék, jószívű, talpig becsületes embernek tartom, feleltem. Mindig a legnagyobb tisztelettel gondolok örreszőr. Hm. Mondja csak, vétkezett már életében? Sokat, feleltem. Felbosszantottam szüleimet és tanáraimat. Átmásztam a szomszéd kerítésén és megdésmáltam a fáit. Ha nézeteltérésem volt egy pajtásommal, elláttam a baját, és így tovább. Ne tréfáljon! Én komoly bűnökről beszélek, amelyek a törvénybe ütköznek. Akkor tiszta a lelki Nátja, erről van szó. Nem vagyok irít de ezért az egyért iridlem. Nagyot sóhajtott, és arra kellett gondolnom, hogy súlyos teher nyomja a lelkét. Nem akartam faggatni, és nem szóltam semmit, de kisváltatva így folytatta. Van egy láthatatlan bíró, akit magunkban hordozunk, és akit nem lehet hazugságokkal megtéveszteni. Néma is mégis beszél, éjjel-nappal szüntelenül halljuk, amint ítélkezik fölöttünk. Hogy jutnak eszébe ilyen sötét gondolatok, ször? Válasz helyett ezt kérdezte tőlem. Hallottam, mit beszélt a Gambusino annak a Hortonnak a bátyjáról? Mi a véleménye arról az emberről? Most már sejteni kezdtem valamit, és csak ennyit mondtam. Könnyelmű ember lehet. Könnyelmű? Ez nem mentség. A könnyelmű emberek a legveszedelmesebbek, mert többnyire kedvesek és rokon rokonszenvesek, de bajt hoznak mindenkire. Kis léhasággal kezdik. Végül a legnagyobb gazságtól sem riadnak vissza. A lejtőn nincs megállás. Ha tudnál, mit csinált ez a Harry Horton? Mit csináltam én? Ön, Harry Horton. Igen, az vagyok. Bár csak azt mondhatnám, ez a becsületes nevem. Emlékszik, Nyúl Nészban rossz néven vettem öntől, hogy nem őszinte hozzám. Talán mert az a vágy gyötört, hogy egyszer én is őszinte legyek valakihez, és elmondjak magamról mindent. Borzasztó, ha az ember titkolózni kénytelen. A titok, amit magába zár, szívét feszegeti, ki akar törni, és nem bírom tovább bagamba folytani. Ha barátságot érez irántam, kérem, hallgasson meg. Megtisztel a bizalmával szőr. Nem akarok a részletekre kiterjeszkedni, csak a lényeget mondom el. Szegény anyám túlságosan elkényeztetett, és már gyerekkoromban megszoktam, hogy minden kívánságom rögtön teljesüljen. Amikor kiléptem az életbe, azt hittem, továbbra is így lesz, hogy megkapok mindent azonnal, munka és fáradozás nélkül. Apai örökségemet egy év alatt elvertem, Még öcsém, aki ugyanannyit kapott, mint én, üzletet nyitott, és szorgalmas munkával hamarosan kifejlesztette. Állásba menni nem volt kedve, inkább aranyásónak csaptam fel. Olyan környezetbe kerültem, ahol rossz hajlamaim egészen felül kerekedtek rajtam. Hónapokon át túrtam a földet eredménytelenül éhezve, nyomorogva. És amikor végre rám mosolygott a szerencse, a talált nagetett kockára vagy kártyára tettem fel, mert hirtelen szerettem volna meggazdagodni. Ha nyertem, nem hagytam abba, amíg mindenem el nem úszott. A játékon kívül még egy bűnös rabja lettem. Rákaptam az ópium szívásra. Mielőtt elkezdtem, atléta termető óriás voltam, és rövid idő alatt tönkretettem a szervezetemet. Rongyosan, betegen vergődtem el San francisco ahol az öcsémént feleségével és kisfiával. Fred szíve megesett rajtam, kiruházott, feltáplált, és üzletvezetőnek alkalmazott olyan fizetéssel, melyből gond nélkül megélhettem volna. Istenem csak ne segített volna rajtam! Szígyelem elmondani, hogy a hálátom végtelen jóságát. Elhallgatott, és láttam, milyen nehezen lélegzik, amint emlékeivel tusakodik. A játék ördöge megint elcsábított, folytatta végre. Frisco kikötőváros tele van lebújokkal és játékbarlangokkal. Minden szabadidőmet ezekben töltöttem, és nem sokára a munkámat is elhanyagoltam. Vesztettem, mindig csak vesztettem. Előbb kisebb, majd egyre nagyobb összegeket vettem ki az üzlet pénztárából, melynek kezelését öcsém nagylelkűen rám bízta. A hiányt hamis váltokkal is hamisított nyugtákkal pótoltam. Nagyszerűen megtanultam üzletfeleink aláírását utánozni. Végül összecsaptak a hullámok a fejem fölött, és megszögtem. Öcsém kifizette a hamis váltókat, és teljesen tönkrement. Koldusbotra jutott. Felesége bánatában megbetegedett és szívroham vetett véget életének. Fred a fiával együtt eltűnt. Mindezt évekkel később tudtam meg, amikor megint elmerészkedtem San francisco -ba. A hír annyira megrendített, hogy erősen megfogadtam ettől a perctől kezdve szakítok a kártyával és az ópiummal. Ember fölötti erőfeszítésembe került, de fogadalmamat nem szektem meg. Most már csak egy kívánság tartott életben. Hogy Fredet megtaláljam, és legalább részben jóvá tegyem, amit ellenevítettem. Visszatértem az aranyásuk közé, de most már egészen másképpen éltem, mint ők. Bebarangoltam Kalifornia és Mexikó érszlelő helyeit, és a szerencse most igazán mellém szegődött. Centekből éltem, és minden dollárt félre raktam Fred részére, ha egyszer találkozom vele. Leült a fűbe, és könyökét térdére támasztva arcát két kezébe temette. Én meg csak álltam mellette, és nem bírtam szólni. Nem mertem sötét töprengésében megzavarni. Amikor felemelt a fejét, úgy nézett rám, mintha meg sem ismerne. Ah, – Á, ön az… – Persze, persze. Mi mindig itt van? – Nem irtózik tőlem? – Nem, ször Feleltem. Nincs jogom ítélkezni egy ember fölött, aki annyira megbánta hibáját, mint ön, és úgy megszenvedett érte. Most már tudom, mi űzte a nyugati erdőkbe és prédikbe. Mi késztette a vándor életre. De gondoljon arra, hogy a véletlen most nyomára vezette annak, akit oly régóta keres. Holnap viszont látja. A nyakába borul, és Mr. Horton bizonyára megbocsát önnek. Igen, igen. Az öröm elvette az eszemet, felkavarta a múlt sötét emlékeit. Megfeledkeztem a holnapról. Holnap, holnap. Holnap pontot teszek a múltra. Ez a helyes gondolat, ször. Előre kell nézni, nem hátra, mindig csak előre, kiáltottam fel örvendezve, hogy valami vigasztalót mondhatok neki. Térjünk vissza társainkhoz, pihenjünk egy kicsit, hogy holnap friss erővel induljunk a cél felé, mely most már nincs messze. Még valamit szeretnék közölni önnel, mondta Oldeth. Talán mosolygott magában, amikor látta, hogy azt az ócska nyerget övé magammal cipelem, és... Akkor sem válok meg tőle, ha nincs lovam. a vén vénembernek tartott pedig, az a nyerek nem bolondság? Az életem titkát már elárultam önnek, és most elárulom a nyereg titkát is. Ha a bélését felvágja, olyan dolgokat talál alatta, amelyeket az öcsémnek őrizgettem. Ha valami baj érne, a nyereg és minden, ami benne van, Fred Horton tulajdona. Nagyon kérem ezt ne felejtse el soha. Megígéri? Szavamat adom rá. Köszönöm. Bízom önben is. Ígéretem nagyon megnyugtat. Most menjen aludni. Én itt maradok, mert még sok mindent kell tisztáznom magamban. Az a belső bíró, akiről beszéltem, most mérlegeli, mi szól a javamra, mi szolgál a mencségemre? és én számodással tartozom neki. Menjen aludni, fiatalember, Megteheti. Tiszta a lelki ismerete. Jó égyször hajnalban újra találkozunk. Lassan visszaballaktam táborozó helyünkre, és lefeküdtem, de sokáig nem tudtam elaludni. Annyira megrendített mindaz, amit Oldettől hallottam. Végre mégis elnyomott az álom. Kimerültségemben úgy éreztem, hogy csak néhány percig aludtam, amikor körülöttem mozgolódni kezdtek. Megpirkadt, és már minden kicihelődött. Old Dead türelmetlenül sürgette az indulást. A gambuszínó kijelentette, hogy csak a hátasajog egyébként elég erősnek érzi magát az útra. Két pokrócot adtunk neki, az egyiket a derekára csavarta, mint valami szoknyát, a másikat köpönyek helyett a vállára kanyarította. Lóra ültettük az egyik apacsharcos harcos mögé, és elindultunk. Megint kanyonokon kellett átvergődnünk, egyik szakadékból a másikba egészen délelőttig. Akkor aztán jobb terepre jutottunk. Füves fensíkon vágtattunk órákon át, mindig a csimarrák nyomait követve. Akkor a gambuszino felemelte a kezét és megállította a csapatot. Nem megyünk tovább a nyomok után, mondta örvendezve. Harton itt végre megfogadta a tanácsomat és kerülő útra vezette a gazfickókat. Mi azonban jobbra fordulunk, egyenesen a Bonanza irányába. Well, mondta Oldeth, Ön ismeri az utat, vezessen hát minket. Nyugat felé kék köttömeg zárta el a látóhatárt. – Hegyek? – mondta a gámboszino. – És mögöttük a bánya teleprejtőzködik. De még két órai vágtatásba került, amíg a hegyek körvonalai világosan kibontakoztak előttünk. Rövid pihenőt tartottunk, ettünk valamit, aztán újult erővel folytattuk az utat. A táj kizöldült, itt-ott bokrok bukkantak elő, egyre sűrűbben. Ember és ló felé lett, megérezve, hogy közeledünk a célhoz. Ideje is volt, mert a nap már erősen hanyatlott. Szívem nagyot dobbant, amikor megpillantottam az első fát. Magányosan állt a préri közepén, viharoktól megcibált ágaival. Úgy néztünk rá, mint az erdő előörsére, vagy hírnökére. Nem sokára újabb fák tűntek fel szorványosan, majd egyre sűrűbben. Végül valóságos ligetbe jutottunk. A terep fokozatosan emelkedett, és amikor a ligeten átvágtunk, messze elnyúló hegygerincre értünk. A gyérfűben nagy meglepetésünkre nyomokat vettünk észre, olyan sok nyomot, hogy valóságos ösvényt tapostak a hegyháton keresztül. Elég tekintélyes csapat haladtát itt, mondta Oldeth. Legalább negyven lovas. Csak nem előztek meg a csimárrák, kérdezte a gámbusz aggódva. Sajnos attól tartok, felelte Oldeth komoran. Vinnettu leúgrott a nyerekből, egy darabig gyalog követte a nyomokat, aztán kijelentette. Tíz sápotarco és négyszer annyi indián. Egy órával ezelőtt jártak itt. Akkor sem kezdték meg a támadást, mondta. Elő felderítőket küldenek ki, megvizsgálják a terepet, amihez idő kell. Nincs szükségük rá, Hortontól megtudtak mindent. Fenyegetésekkel kényszerítették, hogy írja le pontosan a bányotelep fekvését és rendjét. Tudtam, al az indiánok többnyire pirkadat előtt szoktak támadásra indulni. Ne építsünk erre! Fakat ki Older türelmetlenül. Most fehér bandita vezeti őket, aki fütyül az indián szokásokra. Ne vesztegessük az időt! Megsarkantyúztuk lovainkat, és szinte repültünk. Na most már nem a csimarrák nyomait követve, hanem egészen más irányban. Hortonnak volt annyi esze és bátorsága, hogy nem a bonanza bejáratához vezette a csimarrákat, hanem a hosszúkás völgy másik végébe mi pedig a legrövidebb úton a bejárat felé vágtattunk. Sajnos hamarabb besötétedett, mint gondoltuk, és a hegyhát túlsó oldalán igen sűrű erdőn kellett átvágnunk. A gambuszino botorkált elől, mi még kénytelenek voltunk az ő helyismeretére és lovaink ösztönére bízni magunkat. Természetesen leszálltunk a nyerekből, és felhúzott revolverrel a kezünkben siettünk előre, elkészülve arra, hogy bármely pillanatban a csimarrákba ütközünk. Végre vízcsobogás hangja ütötte meg a fülünket. Itt vagyunk a bejáratnál, súgta a spanyol. Vigyázat, balkész felől van a víz. Haladjunk egyenként jobb kezünkkel a sziklát tapogatva. És hol az őr? kérdezte Oldeth. Még nem foglalt el a helyét, csak ha a munkások aludni mennek. Szép rend, mondhatom. Egy bánya, amit őrizetlenül hagynak. Nem látom az ösvényt ebben a pokoli sötétségben. Csak egyenesen előre a talaj sima akadály nélkül eljutunk a sátrakig. Lassan óvatosan lépkedtünk, lovát kiki kantárszáron vezetve. Most én haladtam elől mögöttem oldeth, aztán a Gambusino. Ekkor úgy lett nekem, hogy egy árnyék suhantóva előttem. Figyelmeztettem társaimat, mire megálltunk és hallgatóztunk, de teljes csend volt. Az ember képzelődik a sötétségben, vélte a Gambusino. Most értünk arra a helyre, ahol a titkos lépcső kezdődik. Akkor talán onnan jött valaki elő. Ha megúgy van, nem kell aggódni, csak jó barát lehet, de azt hiszem tévedett, szenyor? Ezzel elintézetnek tekintettük a dolgot, nem is sejtve, milyen végzetes lesz még egyikünk számára. Nem sokára egy kis derengő világosságot láttunk magunk előtt. Lámpás fénye ki a sátorból, majd hangokat is hallottunk. Meggyorsítottuk lépteinket, különösen mi hárman elől. Várja be a többieket, szólt hátra Oldeth a spanyolnak. Álljanak meg a sátor előtt, én meg értesítem, szenyor Ölment. A sátorban most már meg kellett hallani a közeledők lépteinek zaját. Kivált kép a lópaták dobogását, de a bejáratnál nem hajtották félre a sátorlapot. Menjünk beször, mondta nekem az öreg. Milyen örvendetes meglepetés lesz. Egyenesen a leeresztett sátorlaphoz vagy függönyhöz lépett. Itt vannak, kiáltott egy hang. Ne engedjétek be őket! Ezek a szavak még el sem hangzottak, amikor egy lövés dördült el. Láttam, hogy az öreg mindkét kezével görcsösen megkapaszkodik a függöny keretében, és a sátor belsejéből több puskacső nyúlik az ajtó felé. Old Dad megtántorodott, és leroskodt a földre. – Baj, sejtelme, öcsém, bucsáss meg! – Önnyereg! – nyögte erőtlenül. – Mr. elmen az Isten szerelmére ne lőjön! – Hiáltottam. A barátai vagyunk, velünk van az ön apósa és a sógora. Mit beszél? Azért jöttünk, hogy megvédjük a csimarrák támadásától, engedjen be! Várjatok! Ne lőjetek! Jól van, jöjjön be, de csak egyedül! Beléptem a sátorba. Vagy húsz embert láttam ott, csupa férfit puskával a kezükben. A sátor mennyezetéről három égő lámpa függött alá. Egy fiatalember lépett elő és egy másikhoz fordult, a Gióval idősebb volt nála, de megtépet ruhája és feldult, fáradt, elcsigázott arca még öregebbé tette. Ez is köztük volt, Horton? kérdezte a fiatalabb. Nem, szényor! Ostobaság! kiáltottam. Hagyjuk a vizsgáztatást! Az ellenség minden pillanatban ránk törhet! Miféle Hortonhoz beszél? Ez az az ember, akit a csimarák elhurcoltak? Ő az! Sikerült megszöknie! Öt perce sincs, hogy megérkezett! Akkor önosont el mellettünk, a Horton. Én észrevettem, szóltam is a társaimnak, de nem akarták elhinni. Ki lőtt? Ön, mondta az egyik bányamunkás. Hála Istennek! Sóhajtottam fel, mert már attól rettegtem, hogy testvérgyilkosság történt. Egy ártatlan embert ölt meg. Éppen azt, akinek a megmenekülésüket köszönhetik. Ekkor leng lépett be a sátorba fiával és a gámbuszínóval. Most következett be az az örömteli meglepetés, melyről Old Death beszélt, és amelyet ő maga már nem ért meg. Nagy lárma is futkosást támadt a közeli kunyhó lakói is berohantak a sátorba. Kintelem voltam erélyes hangon csendet teremteni. Most hajoltam csak öreg barátom fölé. Old Death halott volt. Szívét járta át a puskagolyó. Szem segítségével felemeltem és lefektettem a sátor közepén. A derék hűséges néger kétségbe esetten zokogott. A sátor elválasztott rekeszéből két asszony lépett elő. Az egyik a Dajka volt, és egy kis fiút hozott be a karján. A másik örömkönyjek közborult apja nyakába. Ilyen körülmények közt nekem kellett kezembe vennem a dolgok irányítását. Először is megkérdeztem Hortont, hogyan sikerült megszabadulnia. Míg a többiek össze-vissza beszéltek, gyorsan beszámolt nekem a történtekről. Kerülő úton vezettem őket, hogy minél későbben érjenek ide. Itt meg a völd végébe csaltam a csimarrákat, hat keresgéjék a bejáratot. Az erdőben letáboroztak, a főnökük meg elindultak a terepet felderíteni. Engem otthagytak a lovak mellett összekötözve. Lassanként sikerült a kezemet kiszabadítanom, aztán lábamról is leoldoztam a köteleket. Egy alkalmas pillanatban megugrottam, és a titkos lépcső lejutottam a völgybe. Láttam önöket, de a sötétben azt hittem, a csimarrák találták meg a bejáratot. Elosontam önök mellett, és a sátorba siettem, hogy szenyor ölment felriasszam. Szerencsére jó részt még ébren voltak, és a sátorban tartózkodtak. Elhatároztuk, hogy az utolsó csepp vérünkig harcolunk, és golyóval fogadjuk az első embert, aki betör a sátorba. Jól kitervezték, mondhatom. Fakadtam kikeserűen. Még nem sejti, milyen tragédiát okozott. Nem most elég a szóból készüljünk fel a védekezésre. Minden pillanat drága. Ölme segítségével megtettem a legsürgősebb intézkedéseket. Lovainkat a völgy végébe vezettük, az apacsokat és a fegyveres bányamunkásokat a sátor mögött állítottuk fel. Oldet holtestét is odavittük ki. Egy hordó petróleumot és egy palack benzint helyeztünk el a patak mellett. A hordó tetejét eltávolítottuk, és egy embert állítottunk mellé, azzal a parancsal, hogy adott jelre a benzint a petróleumra önti és meggyújtja, aztán az égő folyadékot a patakba zúdítja. Azt akartam, hogy az égő petróleum a patak vizét elöntse, és az egész hölgyet bevilágítsa. 50 ember át készenlétben az ellenség fogadására, mely számbelileg sem volt erősebb nálunk, de fegyverek tekintetében jóval gyengébb, mint mi. Néhány ügyes ember a bejárati szorosnál örködött, hogy idejében jelentse az ellenség közeledését. A sátor hátsó lapja alatt a gyűrűket meglazítottuk, hogy arra is tudjunk közlekedni. Az asszonyokat és gyerekeket természetesen biztonságba helyeztük a völgy mélyében. Öten ültünk most a sátorban. Ölmen, Vinettú, Lenga fiával és én. Tíz percig sem várakoztunk még, amikor a kapuőrök egyike jelentette, hogy két fehér embert hozott magával, akik szenyor Ölmennel akarnak beszélni. Vinetto a két leng meg én a sátor külön fülkéjébe húzódtunk vissza, és onnan lestük, hogyan fogadja Ölmen a látogatóit. Ekkor Gibson és William Allert lépett be a sátorba. Ölmen udvariasan köszöntötte, és székkel kínálta meg őket. Gibson Gavilano néven mutatkozott be. Azt mondta, mindketten geográfusok és tudományos célból a környék feltérképezésére jöttek ide. Az erdőben ütötték fel a tanyájukat, amikor egy Horton nevű gamboszínóval találkoztak, akitől megtudták, hogy egy bányatelep van itt a közelben, ahol rendes lakást kaphatnának. Mivel a kollégája beteg, megkérte Hortont vezesse ide, és reméli, Szenyor Ölmen befogadja egy éjszakára. Nem bírtam tovább hallgatni a bárgyú mesét, amit nagy ravaszú kieszelt. Elüléptem a rejtek helyemről. Gibson, amint megpillantott, felpattant helyéről, arcán megdöbbenés és rémület tükröződött. Hol vannak a csimarrái Gibson? Rivaltam rá. Talán ők is betegek, és szállás kérnek éjszakára? Ólert, mint mindig fásultam, meret maga elé, és nem vett tudomást arról, ami körülötte történik. De Gibson rettenetes indulatba jött. Gazember! Fordította, hát mindenhova utánam jössz! Puskáját csővénél megmarkolva magassa emelte, hogy fejbe vágjon vele. Rávetettem magam, és félig löktem, de a puska agya már teljes lendülettel lezúdult, és ólert koponyáját találta el. A fiatal ember hangtalanul összerogyott. A következő pillanatban több bányáz hatolt be hátulról a sátorba. Puskáikat gibzorra szegezték, akit mindkét kezemmel megragadtam. Ne lőjetek! Kiáltottam, hiszen élve akartam elfogni, de már késő volt. Az egyik fegyver eldördült, és Gibson átlőtt koponyával, holtan zuhant karjaimból a földre. Sose sajnálja, szennyor, nálunk ez a szokás, megkapta, amit megérdemelt, mondta a bányász, aki Gibzont leterítette. Mintha a puska dörrenése előre megbeszélt jeladás lett volna. A sátor közelében indián csata üvöltés hangzott fel, a csimarrák ugyanis fehér cimboráikkal együtt közben behatoltak a telepre, és már azt hitték, egy-kettőre végeznek velünk. Ölmen kirohant, és mögötte a többiek. Puskák ropogtak, emberek ordítoztak, és káromkodtak. Csak én maradtam a sátorban. Óler fölé hajoltam, hogy megnézzem, lehet-e segíteni rajta. Púzósan még vert. Ez megnyugtatott, és egyelőre nem törődtem vele többet, hanem kirohantam, hogy a küzdelemmel részt vegyek. A patak vize fölött égő petróleum magas lángan lobogott és megvilágította az egész völgyet. A csata már eldölt, nem is volt rám szükség. A támadók nem számítottak ilyen fogadtatásra. Sokan elestek közülük, a többi eszeveszetten futott vissza a völgy kijárata felé, nyomában az üldözőkkel. Ölmen a sátor mellett állt és szorgalmasan lövöldözött. Majdnem minden golyója eltalálta azt, aki célba vett. Hozzálítem és azt tanácsoltam neki, küldje fel hortont néhány bányásszal arra a helyre, ahol az ellenség a lovait a fákhoz kötötte. Jó lenne lovaikat kézre keríteni és azokat is elintézni, akiknek sikerült a völgyből kimenekülniük. Ölmén megfogadta tanácsomat és tüstént intézkedett. Tíz perc sem telt el az első lövés eldördülése óta, és a völgyet már teljesen megtisztították az ellenségtől. A kiküldött bányászoknak sikerült a csimarrák lovait kézre keríteni és biztonságba helyezni, aztán átfésülték az egész környéket. Csak Horton tért vissza mindjárt. Sejtelmese volt róla, hogy egyetlen halottunk, akit baráti golyó ölt meg tévedésből, kicsoda. Karom fogtam és elsétáltam vele a völgy mélyébe, ahol közben több tábortizet gyújtottak. Leültem vele egy sötét zuba, és elmondtam neki mindazt, amit kötelességem volt közölni vele. Életem egyik nehéz pillanata volt ez. Fred Horton úgy sírt, mint egy gyermek. Kétségbe esett zokogás a szívembe markolt, szinte elviselhetetlenné tette saját fájdalmamat, amit egy igazi jó barát elvesztése okozott. Neki testvérbátyja volt, és mindig szeretettel gondolt rá. Régen megbocsátotta, amit ellenevétett. El kellett beszélnem mindent töviről hegyire, első találkozásunk percétől fogva Harry haláláig. És amikor mindent megtudott, könyörgött, hogy ne hagyjam el, hanem fogadjam barátomul szerencsétlen bátyja helyett. Reggel elővettük Oldetnyergét nyergét, és kibontottuk a bélését. Egy bőrtárcát találtunk benne. Vékony és lapos volt, de nagy kincset rejtegetett. Jelentős összegű bankutalvány volt benne, melyet az elhunyt az öccse nevére állított ki. Azon kívül a szonorai bánya pontos leírása, és részletes tervrajza. Még az itteninél is gazdagabbnak ígérkező bonanza volt az, melyet kóborlásai során fedezett fel, és az öccse nevére hagyományozott. Fred Horton egy csapása dúsgazdag emberré vált. Hogy Gibsonnak mi lehetett a célja William Olertel, most már senki sem tudja megmondani. Zsebében vaskos bankjegy köteget találtunk, és jóformán az egész pénzt, amit Ohlert bankár ügyfeleitől kicsalt, hiszen idáig nem sokat költhetett belőle. A fiatal ólert még nem tért magához, de élt. Kötelességem volt mellette maradni, amíg fel nem épül. Nem is nagyon bántam, legalább kipihenhettem az utolsó napok fáradalmait, amíg ólert állapota meg nem engedi, hogy elvigyem Csivavába, ahol megfelelő ápolásban részesülhet. Olde temetése mélységesen megrendített, és nem volt erőm öccsét vigasztalni. A temetés után Fred Horton bejelentette, hogy kilép Ölmen szolgálatából, és egyelőre Csivavába utazik. Amikor elbúcsúzott tőlem, könyörgött, hogy dolgain végeztével kísérjem el szonorába, és legyek segítségére bonanzája megtalálásában. Nem tudtam még dönteni, és azt mondtam neki, hogy Csivavában kap tőlem végleges választ. Virentú elhatározta, hogy egyelőre velem marad, és hazaküldte a tíz apacs harcost, akit ölmen bőkezően megajándékozott. Szem Hortonnal együtt utazott el, hogy gazdájától kapott megbízásának eleget tegyen. Hogy aztán visszatérte Kortézióhoz, nem tudom. Két hónappal később a jóságos Benito barát szobájában ültem az elbúvó Pastorkolostorban, Csivavában. A Páter Észak-Mexikó leghíresebb orvosa volt, és jól tettem, hogy betegemet ő hozzávittem, mert gyógykezelése alatt állapot a szemlátomást javult. A csodát tulajdonképpen nem a Páter művelte, hanem a puska kemény agya, mely kizökkentette Will ólertett monomániájából. Gibson, ahogy mondani szokták, kiverte fejéből a bolondságot, de szó szerint, nem csak képletes értelemben. Ahogy sebe gyógyult, elméje is megtisztult, Teljesen elfelejtette azt a rögeszméjét, hogy ő a féle elátkozott költő, aki nem találja helyét az életben. Kiderült, hogy igazában éppen olyan derűs és jókedélyű ember, mint az apja, aki után egyre jobban sóvágott. Gondom volt rá, hogy ez a vágya teljesüljön. Részletes jelentést küldtem Olerd bankárnak, aki tüstént válaszolt, és közölte velem, hogy azonnal Mexikóba utazik, mert maga szeretné a fiát hazaminni. Ugyanakkor írtam Mr. taylor is, és elbocsátásomat kértem a detektív szolgálatából. Ellenállhatatlan vágy fogott el, hogy Hortonnal együtt, Mexikó északnyugati részébe, a vadregényes szonorába utazzam, ahol bizonyára érdekes kalandok várnak rám. Csak egy gondolat fájt rettenetesen, hogy az a bátor, nagyszerű, kedves harcos, aki annyi bajból kisegített, és akitől olyan sokat tanultam, a felejthetetlen Old death már nem lavagolhat mellettem.